Октавиан Август Александър Кравчук. Александър Кравчук. Октавиан Август, част 1. Марс Ултор. Бог на войната и отмъщението. Рим, 15 и 17 март. Екселеви година 1. 15 март. Вече падаше здрач, а ръката на Марк Бруд още кървеше. Ремил го бе преди няколко часа гайкаси, си, когато суматохата и сляпата възбуда и двамата пронизваха с кинжалите си Цезар. Сега заедно с другите убийци на диктатора, водачите на заговора трескаво се съвещаваха в Капитолия. Тук бяха вън от всякаква опасност, понеже хълмът се охраняваше от верните гладиатори на техния самишленик Децим Бруд. Огромният град, разслал се долу, в ниското, и по съседните хълмове, тръпнеше в смъртна тревога. Само глух труп от барикадиране на порти, нечи забързани крачки или внезапен вик на ужас нарушаваше тишината на безлюдните улици. Изглежда тук тъме бяха почнали убийства и грабежи. Гражданите се укрепяваха по покривите на домовете си, за да бранят от там живота и имуществото си. Градът беше пълен с бедняци от цяла Италия и с освободени от служба войници. Тълпи бездомници от месеци вече се бяха настанили по площадите и дори в храмовете в очакване да заминат за основаните от цезар колонии. С неговата смърт те губеха всичко и бяха готови на всичко. Никой не знаеше какво ще донесе настъпващата нощ. Нямаше правителство, органите на реда и сигурността бездействуваха. Властта принадлежеше на улицата. Още преди смъртно ранения Цезар да рухне на пода в заседателната зала на сената, мнозинството от съновниците, които не бяха участвали в заговора, се струпаха пред вратите в панически бяг, тъпчейки се един друг. Когато Марк Бруд поиска да ги призове към сплотеност и единодействие. Огромната зала вече беше почти опразнена. В момента на покушението Марк Антони разговаряше в предверието на залата. Този мъж с атлетическото услужение лесно би се справил с няколко противници наведнъж. Но физическата сила рядко върви ръка за ръка с истинската храброст. Той веднага захвърли консулските си отличителни знаци, смъкна дрипите от гърба на някакъв бедняк и така предрешен. С кришом се добра до къщи. Беше сигурен че заговорниците ще го убият като приятел и съратник на диктатора. След смъртта на Цезар, като са консул за годината две, той по закон ставаше държавен глава. Но скован от страх, сега седеше в домашната си крепост. Вторият по ранг, началникът на конницата на диктатора Марк Емили Лепит, застана начало на легиона, разквартируван на острова в Тибър. Но само за да го заведе на Марсово поле и там да изчака развитието на събитията. Така от сцената слязоха и сенаторите, и цезарианците. Но убийците на Цезар също бяха неподготвени и безпомощни. Те нямаха никакъв план за действие. В доктринерското си заслепение вярваха, че е достатъчно да погубят тиранина, за да се възстанови в републиката, без по-нататъчни старания и усилия от тяхна страна, предишното състояние, което те наричаха свобода. Но това беше свобода само за тях, за господарите. Аристократите, богаташите, които гледаха на държавата като на своя бащиня. Друго че мислеше римското простолюдие. Цезар даваше на бедните работа и военна плячка, на безимотните земя, а на всички зрелища. Походите му завършваха победоносно. Той омаеваше всички с чудните си планове. Освен това, както повечето мъже и той си имаше любовни историйки и дългове, безпокойше се от напредващото опрешивяване. Но от сърце се смееше на многобройните анекдоти, които се разказваха по негов адрес. А нищо друго не печели така доверието и симпатиите на масите, както непринудената усмивка, с която могъщият властник признава човешките си слабости. Затова, когато убийците с окървавени кинжали се втурнаха и с улиците с възгласите. Тирани падна. Обихме диктатора. Никой не откликна на техния призив. А в си те смятаха, че ще поведат след себе си безброй тълпи. Измамени и разтревожени, заговорниците решиха тогава да завземат Капитолия и да го обградят с гладиатори. И започнаха разгорещени дебати. Трябваше да се действа, пасивната маса трябваше незабавно да се размърда и да се тласне в желаната посока. Приятели и агенти на заговорниците тайно плъзнаха из града. Звънки сребърни монети потекоха в кесиите на водачите на разни организации и дори на най-обикновени банди. На форума трипостепенно се събра голяма тълпа. Към нея се присъединяваха и хора, които не бяха подкупени, а чисто и просто любопитни. Пред тази сплъшена сбирщина, която вдигаше възгласи за мир и трябваше да представлява римското гражданство, пръв излезе да говори и претурат 4 луци и корнелицина, брат на първата съпруга на Цезар. Преди време. През 78 години, той участва в един неуспешен държавен преврат и бе изпратен в изгнание. Само на Цезар дължеше помилването си, завръщането си в родината, възстановяването на имуществото си и високия си пост. А сега същия този цина беше полудял от страх да не го погубят родствените му връзки с убития. С театрален жест смъкна отличията си и се провикна. Тази длъжност получих от Тиранина, за това се отказвам от нея. Хвала на неговите убийци. Нека ги помолим да слязат от Капитолия и да дойдат при нас. След него думата взе Публи и Корнели Долабала, любимецът на Цезар. Възнамерявайки да потегли на изток, диктаторът го бе посочил за консул през останалата част от годината. Това беше доказателство за изключителна благосклонност, защото Долабала, едва 25 годишен, не беше минал през пониските длъжности, изисквани от закона. Сега същият този млад човек се изправи в консулски одежди, с отличията на тази най-висока длъжност. Гаври се смъртвия, проклина името и делата му, а всички знаеха колко много дължи на него. Уверява присъстващите, че участвал в заговора, но по независещи от него причини не успял да се включи в самото покушение. Под влияние на тези речи настроението на тълпата като че ли започва да клони на страната на заговорниците. Тогава Брут и Касии се решават да слязат от Капитолия. Те застават на форума, и двамата високи, стройни, бледи, и двамата горди с деянието си. Но тълпата все още е далече от всякакъв ентусиазъм. Така че убийците благоразумно се връщат на Капитолия. А в това време сенаторите пет постепенно се окопитват. Няма клане. Антони и Лепит са изчезнали. Заговорниците явно са взели връх. За това все повече магистрати се явяват в Капитолия, за да засвидателстват единомислието си с защитниците на свободата. По-нататък дебатите се стига до решение да се изпрати делегация при Антони и Лепит, за да ги призове, особено първия като действащ консул, към добра воля и съдействие за запазване на реда. Тази крачка ще има фатални последици, защото Антони вече успял да превъзмогне страха. Свързал се с Лепит и сега му е ясно, че не е безпомощен. А посещението на делегацията напълно го успокоява. Искат да преговарят с него, значи са слаби и наивни. За да спечелят време и да не се ангажират твърде прибързано, отговарят, първо той, а след него и лепит. Че най-рано на другия ден могат да се за становището си. Но на заговорниците дори този оклончив отговор им стига, за да се почувстват посигурни и да не предприемат почти нищо. В същото време Антони незабавно пристъпва към реализиране на плановете си. Той се ръководи от сигурното правило, че във всяко положение най-важни са парите. Негови хора през нощта нападат държавната съкровищница, намираща се в храма на богинята на богатството, и задигат цялата наличност, 700 милиона се и всечени монети според сметководните книги. След това нахлуват в потъналия в Траур Цезаров дом, където вече се готвят за погребалната церемония, Мият и обличат тялото на Цезар. Любящата и вярна Калпурния, съпругата на убития, който никога не бе обичал и непрекъснато и кратко изневеряваше, почти не на себе си от скръп. Тя веднага се съгласява да предаде за посигурно сигурно ценностите и книжата на мъжа си в ръцете на неговия приятел. По този начин, Антони, се здобива с цялата документация на диктатора из 25 милиона сестерци, без да съброят другите ценности от личното му съкровище. Освен за калпурния, Смъртта на Цезар е тежък удар и за още две жени в Рим. В една великолепна вила отвъд тибър семята в страх и отчаяние египетската царица Клеопатра. Рухнали са всички надежди, които възлагала на Цезар, да завладее целия изток, да се омъжи за него и заедно да управляват една държава, простираща се от Атлантическия океан до Индия. Техният син, зачен преди три години в разгара на тяхната любов и на войната в Александрия, щеше да наследи тази световна империя. Големите им мечти, толкова слънчеви и реални само до преди няколко часа, сега изглеждат смешно неосъществими. Клеопатра остава с детето сама и беззащитна. По-малкият и кратко брат ти официален мъж, Птулемей 6, е само бреме, но той може да стане и опасен. Царицата знае, че Фрим всички я навиждат, именно защото искаше да сложи императорската корона на челото на Цезар и да премести столицата на изток. Какво ще и кратко донесат следващите часове? Кой ще победи, ако избухне гражданска война? На чия страна да застане, от кого да търси милост? Ще успее ли да запази независимостта на своята държава и да остави на сина си поне това наследство? Ако враговете насилят да предаде цялата власт на Птолемей, трябва да действа веднага, да се брани, да се осигури. В главата на Ориенталската деспотка се ражда престъпен, но може би сполучлив план. Назръчавана от едно скромно частно жилище на далечен път, тръгва доверен пратеник. Изпраща Гоатия, племенница на Цезар, с писмото си на си от първия брак, Гай Октавий. Това 19-годишно момче е най-близкият родственник на убития по мъжка линия. Дали и над него не е надвиснала смъртна опасност, разтревожената майка нарежда на пратеника да бърза с всички сили. Но Октавий е далеч, чак отвъд Адриатическо море. В град Полония 7 на брега на Епир. Писмото ще достигне до него най-рано след 10 дни. А колко неща може да се случат през това време? Настъпва нощ. Първата нощ след смъртта на Цезар. 16 марта. Положението става застрашително. Лепит обгражда форума с войска. Прави го въпреки на съгласието на Антони, който решително е против употребата на сила. За Антони изобщо не съществува проблемът за отмъщението. Като добър политик той е напълно свободен от всякакви емоции, от чувство за приятелство и вярност. За това пък много добре долавя каква опасност и какви възможности се крият в създаденото положение. Заговорниците не са безпомощни. С тях са не само гладиатурите, но и повечето сенатори. Народът наистина изглежда недоволен от убийството на Цезар. Но кой може да предвиди как ще се държат масите, когато започнат уличните боеве и неизбежните грабежи? И което е най-важно, сред ръководителите на заговора е Децимбрут, бъдещият наместник на алпийска Галия. На него е подчинена и тамошната армия, най-голямата въоръжена сила пред прага на Италия. С нейна помощ той лесно би се справил с единствения легион на Лепид. В същото време самото полявяване на лепидовите отряди на форума е достатъчно за да повдигне духа на ветераните и колонистите на Цезар. Те на тълпи се стичат на площада и увличат голяма част от простолюдието. Лепит разпалва тази и без това възбудена тълпа с остра реч срещу убийците. Из целия град стават многолюдни събрания. От тези действия на Лепит са обезпокоени не само заговорниците, но и Антони. Ясно му е вече на къде клони неговият приятел да поеме риска на една гражданска война, да завладее столицата и да заеме мястото на Цезар. Това не бива да се допусне. Затова на заседание на цезарианците Антони, подкрепен от Авал Хирци, обоздава воинствените пориви на Лепит. Едновременно с това отговаря миролюбиво на призива, отправен му предния ден от заговорниците. Заявява, че в по-нататъчните си действия няма да се ръководи от лична неприязан. Смята, че убийците трябва да бъдат прогонени от града, но ставя този въпрос на сената. Заговорниците посрещат тези думи с радост. Та нали се знае, че в сената преобладават техните привърженици. През нощта консулът съобщава, че свиква заседание на сената рано сутринта на следващия ден в храма на богинята на земята. Според злите езици консулът беше избрал това място от страх. Храмът на земята се намира близо до палата на Антоний, в квартала Карине. Значи при нужда няма да бяга надалеч. Антони нарежда през цялата нощ в града да дежурят на смени държавни служители, а по улиците да бъдат запалени огньове. Това трябва да осигури и безопасността на римляните. Така мина втората нощ след смъртта на Цезар. Заревото над Рим се вижда на километри. 17 марта. Расъмва се. Огромни тълпи мълчаливо наблюдават лектиките 8 на сенаторите които по един или на групи пристигат пред храма на земята, ограден от въоръжени стражи. Изведнъж започва суматоха. С и вой, тълпата се нахвърля с камъни върху претура Цина, който предния ден беше смъкнал отличителните знаци на своя сан и хулил паметта на Цезар. Сега, когато симпатиите вече са на страната на Цезарианците, Цина отново се е появил като претор. Именно това е предизвикало спонтанния изблик на омраза. Подгонено тълпата, Преторът се скрива в съседната къща, но нападателите вече мъкна дървета, за да подпалят сградата. Войниците на Лепит слагат край на происшествието. Съкратен протокол от заседанието на Сената. На председателското място застава Марк Антони. Публи и Корнелии долабела сяда на креслото на втория действащ консул. Консулът Марк Антони открива заседанието. Той приканва събраните да изкажат мнението си за положението и най-вече. Какво да се прави с убийците на Цезар? Наделява мнението да се гарантира безопасност на заговорниците и да бъдат поканени на заседанието. Това мнение се приема и делегация при тях. Пратениците се връщат с новината, че заговорниците отказват да напуснат Капитолия. Започват разисквания по поставения от консула въпрос. Сенаторите предлагат проекто постановления. Първо предложение – убийците на Цезар извършиха безсмъртен подвиг. Като убиха тиранина, за това те заслужават най-висока награда. Предложението е направено от бившия квестор Девет Тибери Клавди и Клавдий Нерон. Читателю, запомни това име и това предложение. Второ предложение. На убийците на Цезар не е нужно да се дават никакви награди, защото те не са извършили великото си дело за награда. Редно е обаче официално да им се изкаже благодарност за техните заслуги към републиката. Трето предложение – убийците на Цезар не заслужават нито награда, нито признателност, защото са проляли кръв, но все пак, понеже произхождат от заможни родове, трябва да потулим тяхното противозаконно деяние и да намерим правно основание за това. Четвърто предложение – ако убийците са ликвидирали един диктатор, те заслужават най-голяма награда, но ако Цезар не е бил тиранин, тогава те само по милост могат да разчитат, че деянието им ще остане безнаказано. Необходимо е преди всичко да се реши, тиранин ли е бил Цезар. Многобройни гласове настояваха официално да се гласува, че Цезар е бил тиранин. Думата взема консулът Марк Антони. Ако заявим, че Цезар е бил тиранин, тъй е, че е управлявал деспотично, със сила и терор, това ще има сериозни последици. Всички негови разпоредби ще загубят законната си сила. А те са много. Засягат различни въпроси, области, Лица и преди всичко мнозина от присъстващите тук магистрати. Та нали именно благодарение на Цезар те са заемали, заемат и сега или пък в бъдеще ще заемат различни високи постове. Ако че разгласуване се отсъди, че Цезар е бил тиранин, ще трябва най-напред да поискаме от тези достойни държавни мъже веднага да се откажат от постовете си. Всеобщо раздвижване в залата. От много места се обаждат, искат сегашното разпределение на длъжностите да се признае за ненарушимо. Защото провеждането на избори при създалото се положение е крайно нежелателно. Предвиденият за консул Публий Корнелий Дулабала решително възразява срещу обявяването на Цезар за Тиранин и срещу ставката на съновниците. Няколко души обаче подкрекят предложението за отказване от постовете, някой претори свалят почетните си знаци. В залата влиза делегация на населението с молба консулът Марк Антони и бившият началник на конницата Марк Емили Лепит да излязат навън пред събралия се народ. Двамата излизат. Започва остро пререкание между предвиждания за консул Публий Корнели до Лабала и привържениците на предложението за отказване от магистратурите. Консулът Марк Антони се връща в залата. Дискусията около целесообразността на предложението продължава. В заседателната зала се връща бившият началник на конницата Марк Емили Лепит. Думата взема консулът Марк Антони. Ако наредбите на Цезар се отменят, в цялата страна ще настъпи страшен хаос. Лично аз съм на мнение, че всички наредби и закони на Цезар, включително и тези, които още се разработваха в канцеларията му и още не бяха представени на Сената, трябва да се признаят за законни и да се потвърдят. Така ще се избягнат сатресенията в нормалното функциониране на държавния организъм. От тук следва, че убийците на Цезар не могат да очакват каквато и да било награда. Трябва обаче да измислим някаква правна формула, която да им гарантира безопасност. В залата се чуват одобрителни реплики. Бившият претурлуци Монаци Планк напълно подкрепя е становището на Марк Антоний. Бившият консул Марк Тули Церон се присъединява към мнението на консула. Той припомня, че още в древна Атина по време на политически борби понякога са принуждавали обществото да забрави някои деяния, които нормално са подсъдни. За тази практика гърците дори се измислили специален термин – амнистия. Той предлага този обичай и неговото название да се въведат и в републиката. Предлагат се две постановления, да не се възбужда съдебно преследване срещу убийците на Цезар, издадените и подготвените от Цезар разпоредби да запазят законната си сила. Предложение за поправка във втория указ. Разпоредбите на Цезар остават в сила с оглед на необходимостта да се запазят мирът и спокойствието в републиката. Двете постановления заедно с поправката се приемат чрез гласуване. В заседателната зала влиза делегация на заселниците, получили земя по силата на разпоредбите на Цезар, но не успели да заминат за колониите. Те молят да се вземе решение, което да гарантира неприкосновеност на парцелите им. Постановлението се приема чрез гласуване. Предлага се да се приеме постановление, което да потвърди неприкосновеност на земите и на унези, които вече са заминали за колониите. Постановлението се приема чрез гласуване. Консулът Марк Антони закрива заседанието. Сенаторите стават от местата си. Бившият консул Луций Калпурни Пизон възбудено настоява заседанието да продължи. Той отбелязва, че мнозинството от присъстващите искат от него като тъст на Цезар да не му урежда публично погребение и да не обявява завещанието му, което се съхранява от най-старата весталка. Той категорично протестира срещу второто искане, тъй като това е съвсем личен въпрос. Колкото до първото, нека Сенатът сам се произнесе относно погребението на Цезар. Консулът Марк Антоний приема предложението на Пизон и отново открива заседанието. Той предлага завещанието на Цезар да се оповести публично. Обръща внимание на това, че в него вероятно се споменават мнозина от уважаемите присъстващи. Погребението трябва да стане на държавни разноски, защото утвърждаването на разпоредбите на Цезар означава, че Сенатът му е признал високата длъжност. Чрез гласуване се приема постановление със същото съдържание. Консулът Марк Антони закрива заседанието на Сената. Край на извадките от протокола 1.0. Този протокол сигурно ще породи някои въпроси у читателите. Антони и Лепит излизат от заседателната зала заедно. Защо Антоний се връща пръв? Защо след това става отстъпчив и двамата се изправят пред тълпата, събрала се пред храма? Оттам се чуват викове, призиви да се отмъсти за смъртта на Цезар и други за запазване на мира. Антони се старае да убеди и едните, и другите, че е на тяхна страна. Повдига туниката си, за да видят ризницата отдолу. Един вид, че и самият той не е сигурен за живота си Сената. Но веднага добавя, че на заседанието в Сената се обсъждат мерки за възстановяване на реда и спокойствието. Хвали тези, които искат мъст за убийството, като им казва, аз пръв ще тръгна с вас, но веднага припомня, че като консул е длъжен да мисли за цялата държава и няма право да следва поривите на сърцето си. С тия извъртания Антони не успява да спечели симпатиите на тълпата, която, като всяка тълпа, очаква да чуе прости и ясни думи. Чуват се гласове, които настояват да говори Лепит и то от трибуната на форума, където са се събрали най-много хора. Лепит веднага се запътва на там. А Антони спокойно се връща в заседателната зала. На пръв поглед той като че ли е поступил съвсем лекомислено. Достави на Лепит свободно да действа, а самият той да се оттегли. За да слуша безплодните спорове между долабела и привържениците на предложението за отказване от магистратурите. Същност благодарение на агентите си Антони отлично се ориентирал в действителното положение, което се променя всеки час. В дадения момент отрупаната на форума тълпа не искала каквито и да било строги мерки. Това е било работа на затворниците. За да парализират ефекта от действията на лепит, предприяти предния ден, те започнали акция едновременно с заседанията на Сената. Събрали народа в подножието на стръмния склон на хълма и държали реч от стената на Капитолия. Съзаклетниците заявили, че единствената им цел е била да премахнат тиранина, че нямат намерение да накърняват правата. Придобити по времето на Цезар, и преди всичко, че няма да позволят да се отнеме земята на заселниците. Напротив, те ще укрепят правото им на собственост, като изплатят на предишните притежатели обещатение. Под клетва се задължават да направят това. Същото се казвало и в позивите, пръснати по форума. Повтаряли го и техните агенти и привърженици, които кръстосвали града. Благодарение на това успели да укротят най враждебната групировка, Заселниците и ветераните на убития. Така че, когато Лепит излиза на трибуната на форума и започва речта си със сърцераздирателни вопли. Само преди два дни стоях тук с Цезар. Днес от същото място ви питам, какво да правим с неговите убийци. Тук ме се чули от къслични викове, от мъсти за Цезар, но веднага потънали сред възгласите за мир и Лепит се объркал. Напразно питал за какъв мир става дума. Кой ще го гарантира? с каква клетва ще бъде осветен. Кандидатът за отмъстител се озовал в много неприятно положение. Не можел при това настроение на тълпата да зове на борба, а не знаел и как да се оттегли с чест. В същия момент организирани групи от хората на Антонии започнали да скандират. Пази мира. Лепида да спантив екс максимас едно-едно. Провалилият се кандидат за господар на столицата с радост се хванал за тези възгласи. Тега деличкали амбициите му, защото му предсказвали високия сан на върховен жрец, какъвто до тогава бил Цезар, и едновременно давали възможност да се оттегли с чест. Провикнал се, на изборите да не забравите обещанието си. И се забързал към заседателната зала. Нантони, на който слушал размяната на мнения между сенаторите по поводно ставката, непрекъснато докладвали какво става на форума. След завръщането на Лепит той можел спокойно да направи своите компромисни предложения. Вече нищо не го заплашваше от страна на бившия началник на конницата. Лепит изгубил подкрепата на тълпите и бил подкупен с обещанието да го изберат за върховен жрец едно-две. За да влязат в сила указите на Сената, трябвало да бъдат утвърдени от Народното събрание. Като си има предвид съгласието между всички групировки, това било чиста формалност. Пред народа като представител на Сената говорил самият Цицерон. Във витийската си реч той отново превъзнасял значението на мнистията и изговора между всички съсловия. Възникнала обаче неочаквана трудност, когато приканили заговорниците да слязат от Капитолия. Понеже се опасявали за живота си, те поискали заложници. Антони и Лепит веднага изпратили синовете си. Постръмния, постлан с плочи път от Капитолия към форума слезли няколко десетки души, същите – които преди три дни забили кинжалите си в тялото на Цезар. Найот пред вървели бруд и Каси, приближили се до трибуната, където стояли неколци на съновници, а сред тях Антоний, Лепит и Долабала. Тълпата надала радостни викове. Тези хора не са били нито подкопени, нито са се престрували. Простолюдието в Рим наистина се страхувало от призрака на една кървава гражданска война. След три дни в напрежение и тревогато посрещнало този миг като предвестник на разведряването и успокоението. Под влияние на общото настроение предводителите на двете групи си подават ръка. В знак на пълно помирение веднага ги покамват на гости. Антони ще гощава Касий, Лепит, Брут, за чиято сестра е женен. Настъпва нощ, третата след смъртта на Цезар. В задружна веселба пируват и неговите убийци, и приятелите му. Говори Октавиан, моето детство и ранна младост. Произхождам от старото заможно семейство на Октавиите, което се числи към съсловието на конниците 1-3, заселено в град Велитра. Баща ми пръв от целия род влязъл в Сената. Той беше претор, а след това наместник на Македония. Почина, след като се върна оттам, и остави три сирачета. Октавия, негова дъщеря от първия му брак Санхария, по-малката Октавия, от втория му брак Сатия. И мене, Гай Октави. Майка ми беше племенница на Гай Юлий Цезар. Когато баща ми почина, аз бях само на 4 години. Роден съм през консулството на Марк Толици Церон и Гай Антони на 23 септември, едно 4 малко преди изгрев слънце в самия Рим в една къща на склоновете на палатинския хълм. Настойниците ми, определени от съда, пропиляха значителна част от семейното състояние, а по-късно аз не си потърсих правата. Майка ми се омъжи повторно за Луци е Емарци Филип. Той ми стана наистина втори баща. Родителите ми се грижаха за мене и за възпитанието ми. Всеки ден питаха учителите и възпитателите ми как съм прекарал деня, къде съм ходил, с кого съм се срещал. Бях на 12 години, когато умря Юлия, сестра на Цезар и моя баба. По време на погребението аз държах на форума слово за нейните добродетели и заслуги, което предизвика възхищение у мнозина. По заръка на родителите си прекарах първите месеци на гражданската война между Цезар и Помпей далече от Рим, в стария бащин дом в Велитра. Близките ми се страхуваха, че враговете на Цезар могат да се отмъстят на мене като негов роднина. Когато Цезар завладя Италия, аз се завърнах в Рим. Едва 15 годишен, но 18 октомври облякох на форума Бяла Тога 15. 5 Това стана почти 3 месеца след битката при Фарсал 16. 6 в която Войчо ми разгроми Помпей. В тази битка, сражавайки се на страната на Помпей, загина Луци, Домици и Ахенобарб, член на жреческата колегия. Народът ми избра за жрец на неговото място. Макар че по закон вече бях мъж, майка ми продължаваше да ме държи строго. Без позволение не можех да изляза от къщи, дневният ми режим не се промени. Живеех в същата стайчка. Обличах се винаги по един и същи начин, по-римски. В това време Цезар завладя Египет и се върна в Италия през Сирия и Мала Азия. Готвеше се за поход в Африка, за да потуши последното огнище на гражданската война. Много исках да тръгна с него, но почувствах, че майка ми не е съгласна и се отказах от намерението си. Същност и войчо ми смяташе, че още не бива да тръгвам на война, тъй като бях слабоват и се страхуваха, че при такава рязка промяна здравословното ми състояние ще се влуши. Тогава най-близкият ми приятел беше Марк Випсани Агрипа. Още от деца бяхме почти неразделни. След завръщането на цезар от победоносния поход в Африка се оказа, че сред пленниците е и родният брат на Агрипа. Войчо ми възнамеряваше да се разправи сурово с пленниците от тази война, непокорни хора, отблъсквали многократно протегната му десница. До тогава още не бях молил Цезар за нещо. Сега обаче преодолях своята плахост и се застъпих за този пленник. Веднага получих съгласие за освобождаването му. Бях много радостен, че успях да върна брата на своя приятел. Същата година Цезар тържествено отпразнува триумфите си едно седем. Аз вървях след неговата колесница, окичен с военни отличия, сякаш наистина бях взел участие в похода до Африка. Тази милост дължах на Войчо а и по време на жертвоприношенията в храмовете винаги столях до него. Съпровождах го и на пиршествата у негови приятели, където той разговаряше с мене като баща със син. По това време получих от него почетната задача да организирам така наречените гръцки зрелища. Вложих всичкото си старание, за да покажа предприемчивостта си, а и да ме опознае народът. Дните бяха дълги, горещината, непоносима, но аз всеки път стоях до края на представлението. Това съвсем ми подкупа здравето. Всички близки си изплашиха, а най-вече самият Цезар. Всеки ден идваше лично да ме разтуши или изпращаше свои приятели. Нареди на лекарите непрекъснато да бдят над мене. Веднъж, когато по време на Пирму съобщили, че съм изгубил съзнание и състоянието ми се влушава, той веднага скочил от ложето си и бос се втурнал към стаята ми. Огрижен и разтревожен, той горещо молел лекарите да направят всичко, което е по силите им. Седнал до леглото ми и когато най-сетне съм дошъл в съзнание, радостта му била безгранична. Кризата мина, но все още бях съвсем отпаднал. А в това време Цезар се готвеше за поход срещу Испания, където синовете на Помпеи бяха струпали големи сили. Отначало смяташе да ме вземе със себе си, но сега това беше невъзможно. Той се разпореди да следят най-внимателно за моите занимания и за здравето ми, Щях да отида при него, след като се поправя. Щом се почувствах по-добре, започнах да се готвя за път. Много хора искаха да ме придружат, дори и майка ми. Аз обаче избрах сред приятелите и прислугата само Неколцина от най-силните и издръжливите. С тях побързах да поема на път и се придвижвахме на големи етапи. Не се размина без приключения и опасности. Край Испанския бряг корабът ни потъна. Когато спрях в Таракон... Хората не можеха да се начудят как съм успял да стигна толкова бързо сред тази военна въркотия. Войчо обаче не беше в Теракун. Тръгнах по следите му към вътрешността на полуострова и най-сетне, след големи мъки и опасности, се озовах край град Колупия. Това беше вече след победоносната му битка с синовете на Помпей. Единият от тях беше загинал, а другият, Секст, се бе спасил с бягство и се криеше в планините. Цезар, който ме беше оставил изнемощен, сега се изненада като ме видя жив и здрав след толкова вражески и разбойнически засади, и започна бащински да ме прегръща и целува. Дълго ме държа в прегръдките си. Хваляше ме за енергията и бързината, защото бях пристигнал пръв от всички, с които тръгнахме рим. Разпитваше ме внимателно за положението столицата, проверявайки по този начин способностите и ума ми. Явно стана доволен от отговорите ми, а също и от това, че говоря само по същество. До Нови Картаген едно плавах с кораба на Войчо си. Позволиха ми да взема на борда само петима роби, но аз поканих и трима приятели. Много се страхувах, че щом разбере това, Цезар ще ме нахока. А пък Войчо се зарадва, че съм толкова привързан към приятелите си. В Нови Картаген се стекоха много хора с муоби към Цезар както по обществени, така и по лични въпроси. Доста бяха надошли и да си издействат награда. Жителите на град Сагунт обвинявани заради поведението си през последната война, се обърнаха към мен за помощ. Аз успях да ги защитя пред Сезар. След като прекарах няколко месеца в Испания, помолих Войчо да ми позволи да навестя майка си. Съгласи се веднага, същност и той скоро щеше да се върне в Италия. Близо до Рим, на хълма Я Никол, огромна тълпа ми прегради пътя. Тя беше обградила някакъв млад човек, който се представяше за внук на великия военачалник Гай Марий 1-9. Понеже Цезар и Мари бяха близки роднини, младежът молил всички от двете фамилии да му свидетелстват, че принадлежи към този род. Някои жени се съгласили, но майка ми не успял да склони. Сега се обръщаше към мен, не знаех как да постъпя. Би било неприлично да се здрависвам с такъв човек, уше мой роднина, пък аз не съм му вижда очите. От друга страна... Невъзможно беше да се отнеса пренебрежително към него пред огромната тълпа, напълно убедена, че той е внук на военачалника. Прославил се с многобройните си победи и със своята благосклонност към народа. Накрая казах, глава на нашия род, както и на цялата държава, е Цезар. Обърни се към него и пред него докажи происхода си. Ако той го потвърди, аз пръв ще те приветствам като сродник. Но докато Цезар не каже мнението си, моля не идвай в дома ми и не искай нищо от мен. Въпреки това човекът ме следва чак до дома. Покъсно се оказа, че съм поступил правилно, като не съм го допуснал до себе си. Той беше освободен роб, по професия лекар, ветеринарен или хуманен, гръцкото му име беше Херофил, а латинското Аматиус. Опитваше се да направи лесно кариера, като се представяше за изчезнал член на знатно семейство. Цезар го изсели от Италия, но по-късно той се върна. Пак опита същите фокуси и свърши в мизерия. Фрим рим се установих близо до дома на родителите си и повечето време прекарвах с тях. Хранех се там, освен когато ме поканеше някой от приятелите ми, връзници, но това рядко се случваше. Точно по това време по решение на сената бях причислен към патрициите. Продължих учението, прекъснато поради пътуването си до да Испания. Наставници ми бяха двама гръцки учени. Философът Ареус от Александрия и ротурата Полодор от Пергам. Бях много привързан към тях, особено към Ареус. В същото време Цезар се завърна от Испания. Късно есента той ми поръча да замина за гръцкия град Аполония, който се намира отвъд Адриатика, при границата Сапир. Там трябваше да продължа учението си и едновременно да се подготвям за други задачи 2.0. Решението. В дома на Октави в Аполония се готвяха за вечеря. Когато пристигна от Рим пратеникът на Атия, изморен до смърт от бързото пътуване, писмото от майка му беше кратко: Убили Цезар Сената. Лично тя би желала сина ти кратко да се върне веднага в Рим, но тук нататък той сам трябва да решава като мъж. Пратеникът не можа да каже нищо повече. Все още под впечатление на заплахата, надвиснала над Рим в деня на заминаването му, той само повтаряше, че положението е много опасно защото враговете сигурно смятат да избият всички близки на Цезар. Разговорът още не беше свършил, когато из целия град, кой знае как, се пръсна мълва, че е станало нещо необичайно. Пред дума на Октавии, под червената светлина на факлите, се събра възбудена тълпа. Вътре пуснаха само градските първенци, съобщиха им за съдържанието на писмото и ги помолиха да накарат хората да се разотидат. Чак късно през нощта, събраните в дома на Октавии, можаха да започнат съвещанието. Тук беше и старият учен на полудор от Пергам, прочут майстор на гръцкото красноречие. Присъстваше и цезаровият офицер Квинт Салвидиен Руф. Човек от простолюдието, той отдавна като прост пастир пасел стадата по скалистите склонове на пенините. Тук беше и Марк Випсания грипа, едва 18-годишен, едър и снажен младеж. Лицето му беше грубо издилано. Почти квадратно, с дълбоко хладнали очи и надвиснали вежди, което му придаваше прекалено решителен и мъжествен вид за неговата възраст. Той също не можеше да се похвали с благороден происход. Въпроса за професията на баща се отминаваше с мълчание. Най-послето беше и този, към когото всички отправяха огрижени погледи. Този, който трябваше да вземе решението, Гай Октави. Момчето беше средно на ръст, слабо. Скестенява коса и древно, почти детско лице, в което на пръв поглед човек можеше да хареса само високото чело и правилния нос. Ала когато говореше за одушевление, светлите му очи започваха да изкрят като звезди. Грозните зъби и жълтеникавият тен издаваха неговата болнавост. Този, наглед невзрачен младеж след половин година, щеше да навърши 19 години. Всички присъстващи се намираха в Аполония от няколко месеца, от миналата есен. Цезар не случайно беше избрал този град за племенника си. От тук започваше пътят, който прекусяваше провинция Македония от Юнийско до Егейско море. По този път многобройната армия на Цезар щеше да поеме на изток, срещу партите. В Македония вече бяха разквартирувани четири легиона. Октави учеше гръцко красноречие, той никога не научи добре този език и едновременно се числеше към предните сили в подготвения поход. Казваха, че по време на самата кампания той ще оглавява конницата на диктатора. Вероятно за това офицерите от съседните военни части идваха често в Аполония, любопитни да видят племенника на военачалника. Октавий неведнъж наблюдаваше ученията и дори участваше в тях, доколкото позволяваше крехкото му здраве. Войниците обикнаха това скромно, спокойно момче. Проявите на благосклонност от страна на Цезар не главозамаяха Октавий. Той ги ценеше и скоро щеше да се убеди, че изпитва към Великия си родственик нещо повече от обикновена благодарност. Но той знаеше добре, че има хора, които са по поблизки на Цезар, Клеопатра и нейният син, роден син на Цезар, както гласеше малвата. А също и по старите му офицери и приятели, Марк Антони, Марк Лепит, Децим Брут, Марк Брут. Носеха се слухове, че след като победи на изток, Цезар ще се ожени за Клеопатра. Ще се намери ли тогава място за Октави, но дори тези слухове да бяха лъжливи, все пак като политически приемник на Цезар всички сочеха Марк Антони. Ала сега вече всичко това е без значение. Цезар е бил убит. В сената, от приятелите си, така пише майка му. Какво значи това? И как е могло да стане? Пратеникът от Рим го съветва да се пази от предателство и смъртна опасност. Нима наистина от всяка да го дебнат наемни убийци? И то само защото е роднина на Цезар? Майка му го моли да се върне от дома. А може би това е само инстинктът на женското сърце, което в минути на опасност иска да приюти до себе си своите най-свидни същества, макар че ако се върне в Рим, той всъщност ще улесни враговете. Сълвидияния грипа подхвърлят идеята да призоват легионите в Македония и да ги поведат към Рим. Идеята е рискована. Но съблазнителна. Войниците са привързани към Цезар, а и Октавий вече им е познат. Но дали всички легионери веднага ще грабнат оръжие и ще тръгнат на бой срещу именно срещу кого? Най-лошото всъщност е, че не е известно положението столицата сега, след като са минали 10 дни. Кой управлява Рим? На чия страна е застанал народът. Дали са загинали всички приятели на Цезар, Антони, Лепит двамата брутовци? Съвещанието трая дълго. Нервни и несигурни, говориха всички присъстващи, всеки даваше различни съвети и непрекъснато променяше мнението си. Но окончателното решение трябваше да вземе октавии. И да реши правилно, защото една погрешна стъпка можеше да му струва живота. За пръв път момчето се изправяше пред такава отговорност. За пръв път трябваше да избира, и то почти слепешката. Реши, веднага се връща в Италия. Там с цялата предпазливост ще се ориентира в положението. Ако нищо не го заплашва, ще отиде в Рим. С него ще тръгнат само най-близките му приятели. Веднага започнаха приготовления. Времето още не беше подходящо за плаване, защото в края на зимата и началото на пролетта в теснината често имаше бури. Октавий Смъкл спя да наеме кораб. А в това време идваха офицери и заявяваха, че са готови да поставят отрядите си под командването на Октавий. Той решително отказа. Все пак добави, че тяхната въоръжена помощ може да се окаже необходима. Тъй, че да бъдат готови и да чакат знак. Октавий решително отхвърли и на населението на Аполония да не рискува живота си нито в Бурното море, нито в Италия, където положението е несигурно. Нека спокойно да изчака в техния укрепен град, докато хоризонтът се проясни. Докато стои тук, те ще се грижат да не му липсва нищо. Октави никога не забрави предаността на хората от този малък град. В края на Март, въпреки вълнението, корабът отплава през адриатическата теснина. Но Октави предстоеше опасен преход, а в Италия може би го очакваше още по-опасно бъдеще. Зад гърба си оставяше града, където бе преживял последните месеци на своята радостна и волна младост. Надеждата която толкова бързо угасва в мигове на несигурност, трябва да черпи нови сили от най-дребните случки и спомени. Веднъж, когато разглеждаха Полония, Октавия и Агрипа се качиха в кулата на една сграда, където се помещаваше обсерваторията на астролога Теоген. И тогава, както и днес, са съществували две школи в гадаенето по звездите, според разположението им при раждането или при зачеването. Теоген принадлежеше към втората. Най-напред той предсказа на Агрипа невероятно хубаво бъдеще. Тактичният Октавий вече беше готов да се откаже от хороскопа си, опасявайки се, че той няма да е толкова блестящ. Накрая, след дълги обещания, каза под каква зодия е заченът – Козирок. Теоген се вглъби в книгите и картите. След той ниско се поклони на Октавий, като предбожество, когато корабът, подмятан от вълните, бавно, но сигурно вървеше към неизвестното, в главата му непрекъснато се въртеше един въпрос. Дали този грък е просто хитрец или звездите наистина са показали бъдещето му? Завещанието. Макар че корабите, прекусявайки теснината, обикновено се отправяха към Берундизии, Октави и неговите спътници предвидливо се отбиха в едно малко заливче, далеч от всякакви селища. Но жителите на този пустинен бряг не знаеха нищо за събитията в Рим. Ето защо продължиха пеш до градчето Лупия, на 8 мили навътре сушата. Тук срещнаха хора, върнали се току-що от Рим, от погребението на Цезар. Те първи съобщиха на Октави и подробности за събитията сената и през следващите дни. Момчето слушаше разказите за смъртта и предателството и от очите му течеха сълзи. Плачеше, защото обичаше истински Цезар, така силно и истински, както само едно момче може да обожава мъжа, който е негов идеал, образец. Герой. Плачеше, защото се разклати наивната му вяра в нарушимостта на приятелството и човешката преданост. С ужас откриваше, че у които доскоро бе смятал за ревносни почитатели на Великия Цезар, за културни и симпатични хора, са или ограничени фанатици, или жестоки и безкруполни злодеи, алчни за власт и печалба, или пък страхливци и глупаци, достойни за презрение. Плачеше най-сетне. Защото завърналите са от Рин го поздравяваха с почет и уважение като наследник и син на убития. Те твърдяха, че в завещанието, прочетено публично един ден преди погребението, Цезар определял за свой главен наследник, признавайки го за син Гай Октавий. Разказваха, че самото погребение е станало на 20 марта. В Рим се стекли безброй хора от цяла Италия. Великолепният царкофаг с тялото на убития бил изложен на форума. Над него висела разкъсаната и окървавена тога. От форума тленните останки трябвало да се пренесат на Марсово поле и там да бъдат изгорени на приготвената голяма клада от скъпо дърво. Церемонията на форума открил Марк Антони. Качил се на трибуната и наредил на Херолда да прочете постановленията от миналите години на Сената и Народното събрание, в които на Цезар се признавали най-високи заслуги и бил наречен баща на Отечеството. След това му заповядал да повтори текста на тържествената клетва, положена неотдавна от всички съсловия, поемащи свещения дълг да пазят живота на диктатора. Накрая самият Антоний произнесел реч, кратка и убедителна. Припомнил делата и заслугите на покойния. Изброил покорените от него народи. Възхвалявал го за неговата благост и снисходителност, а когато, привършвайки словото си, Консулът високо вдигнал оплисканата с кръв на мъртвия, сред огромното множество, в което не липсвали и стари войни на Цезар, избухнали плач и жални вопли. Но вече започнали траурните песнопения и рецитации, прославящи по стар обичай човека, който си отишъл. Рецитирали и стихове на стари поети, пригодени за случая. В някой от тях недвусмислено се намеквало за убийците. Слушателите подхващали тези стихове и многократно ги повтаряли. Особено силно и застрашително скандирали следния стих: Мен, Сървия Сеси, Юти Сесенти, Кими и Педренти 2. Едно, изведнъж някой вдигнал високо над главите восъчна статуя на Цезар. По нея се виждали всичките 23 рани, включително и най-жестоката, на лицето. Тълпата обезумяла. Разкъсала кордоните на стражата и понесла саркофага с тленните останки. Могъщата човешка река се изкачила чак на Капитолия за да изгори тялото на Цезар. Но жреците се противопоставили. Тогава множеството се устремило към сградата, където преди пет дни диктаторът намерил смъртта си. Тук се сблъскало с силни военни части и се върнало на форума. Само за миг сред площада израснала огромна клада от натрошени пазарни лавки и сергии, от изкъртени дъски и пръти. Сложили съркофага отгоре. Лумнали плъмъци, извил се плач и ридания. Всички напирали към огъня, за да хвърлят в него каквото имали най-ценно. Ветераните, оръжието и отличията, с които се накичили за погребението на военачалника си, музикантите и артистите, великолепните си костюми, жените, скъпоценни накити. Огромната клада, непрекъснато подклаждана, горяла на форума цял ден и цяла нощ. Около нея ридаели хиляди римляни и чужденци. Едва на другия ден близките на Цезар изгребали от пепелта шепа у кости, за да ги положат в гробницата на Марсово поле, до праха на дъщеря му. Още при първия признак на брожение сенаторите избягали от форума. Побъснялата тълпа се опитала да запали къщите на Марк Брут и на Каси. Смъка успели да осуетят тези опити, които можели да завършат с пожар в целия град. През следващите дни убийците тайно напуснали града и се преместили в околностите на Рим. В деня на самото погребение от злодейска ръка загинал Гай Хелвицина, поет и приятел на Цезар. Той бил болен, но излязал от къщи, за да отдаде последна почет на покойния. Още повече, че Цезар му се присънил през нощта, канал го на пиршество и го повел за ръка към трапезата. Някаква жадна закръвшайка обкръжила Хелвицина на улицата. Щом си казал името, той бил разкъсан на парчета. По погрешка го взели за омразния Корнелицина. От тези потрясаващи разкази в главата на Октавии се раждаха нови съмнения. Какво всъщност е становището на Антони? Щом, както твърдят всички, на 17 март се е помирил с убийците на Цезар? Кой управлява Фрим? Антони? Сенатът. А може би градът е обхванат от анархия? Какви са намеренията на заговорниците? Нямаше никаква причина да не се вярва на веста за Цезаровото завещание. Но дали тези прости хора, непосветени в политиката и правото, не са го разбрали погрешно? А може би това е коварен опит да приманят младежа в клопката? Но пък хората, които той нарочно прати в Берундизии, донесоха благоприятни новини. Там нямало никакви врагове, а това, което се чува в Лупия, напълно се потвърдило. Гарнизонът и населението на Берундизии посрещнаха Октави с радост. Там вече го чакаха писма от майка му и от втория му баща в които съобщаваха за завещанието на Цезар и за събитията в Рим. Цезар наистина го определил за свой главен наследник. Една трета от имуществото си приписал на двамата внуци на другата си сестра. Освен това направил огромни дарения на народа. Всеки граждани на столицата трябвало да получи по 300 сестерции. Градините на Цезар отвъд Тибър ставали обществена собственост. Мнозина от приятелите си... Някой от които станаха негови убийци, Цезар определил за настойници на сина си, случай, че се роди след смъртта му, а други сочил като следващи наследници, ако първите не приемат наследството. с едно изречение, добавено към завещанието, което било съставено през септември предната година, Цезар осиновявал Октавии. Това решение той явно е взел в последния момент и за това никой не знаел за него. Майка му отново го молеше побързо да си дойде в Рим. А вторият му баща, Филип, от сърце го съветваше да не приема наследството и да не се съгласява с осиновяването. По-добре е да се задоволи със семейното имущество и да прекара живота си спокойно, далеч от политиката, която на никого не е донесла нищо добро. Но Гай Октавий вече го нямаше. След осиновяването той се бе превърнал в Гай Юлий Цезар Октавиан, те от рода на Октавиите. Той беше сини, както подобава на един син. Безмилостен отмстител за смърта на Великия Цезар. Април, аз лично съм на мнение, че за нас не е полезно да знаем бъдещето си. Как би живял, например, прием, ако още от дете знаеше какво го чака на старини, но да оставим митовете, да се огледаме около нас? Мислиш ли, че Гней Помпей щеше да се радва на трите си консулства, на трите си триумфа, на славата заради великите си дела, ако знаеше, че след поражението на армията си ще бъде убит в някакво затънтено място в Египет, а след смъртта му ще стават такива неща, от които ти да да плачеш. Или да вземем Цезар. Нямаше ли животът му да бъде низ от душевни тързания, ако би могъл да предвиди, че ще го убият в същия този сенат, повечето от членовете, на който сам бе назначил, сградата, издигната от Помпей. Пред самата статуя на Помпей, пред очите на толкова свои офицери и че ще го убият най-знатните граждани, мнозина, от които беше обсипвал с дарове и почести, и че до тялото му няма да се осмели да пристъпи не само някой от приятелите му, но дори и от прислугата, така пише Цицерон във втората част на своят трактат «Загадайнето». Великият оратор и бивш консул от години вече бягаше от мрачната действителност, като обработваше на латински размишленията на гръцките философи на различни общочовешки теми. Ала превратностите на неговото време хвърляха от блясъци върху разсъжденията на елините за същността на доброто и злото, за моралните задължения, за природата на боговете, за предопределението. Докато пишеше съчинението си, загаденето, Цицерон по за няколко дни се местеше и с многобройните си вили, от хълмистите околности на Римчак до Неаполитанския залив. Напусна столицата още в първите дни на април, дълбоко отвратен от политическата обстановка. Макар и да не бе участвал в заговора, с цялото си сърце беше на страната на цезаровите убийци. Страдаше, че освободителното дело не е доведено до край. Потресен беше от безредиците по време на погребението и от това, че заговорниците, от които се бе възхищавал, бяха принудени да напуснат града. Но най-много го тревожеше дволичието на Антоний. Вярно, че консулът не скъса с сената и с заговорниците. Вярно. Че потуши броженията на плепса и дори заповяда да ликвидират Херофил, който се представяше за внук на Мари, застана начало на въоръжените банди и заплашваше със смърт всички врагове на Цезар. Но едновременно с това Антони си позволяваше всякакви злоупотреби. Фабрикуваше и продаваше уж подготвени от Цезар разпоредби и особено привилегии и дарителни грамоти на отделни лица. Та дори и на цели градове и народи. При това се позоваваше на постановлението на Сената от 17 март, което утвърждаваше всички, дори и само набелязаните разпоредби на покойния диктатор. А най-лошото беше, че в края на Април Антоний започна обиколка из градовете на кампания, където подстрекаваше ветераните на Цезар и формираше отряди от тях. Цицерон всеки ден се срещаше с много известни държавни мъже. Независимо от това към коя групировка спадаха. Те също се стремяха да избягат от разигралата се през последните месеци кървава драма и от душната атмосфера на столицата. Напразно, защото който веднъж се е в мрежата от фалш, интриги, амбиции и страх, която от благоприличие се нарича политическа дейност, вече не може да се измъкне от нея. Пролетната зеленина на полята и свежестта на морския полъх от Лазурния залив доставят истинска радост само на чистите и свободни хора. Те се събираха в разкошните си вили и надълго обсъждаха и това, което беше се случило, и това, което заплашваше в бъдеще. Трескаво ловяха новини от Рим и провинцията. Често това бяха направо невероятни слухове, но през онези дни всичко изглеждаше еднакво достоверно. Добре, че консулът до така безпощадно се разправил в Рим с привържениците на самозвания внук на Марии. Заповядал да разпънат рубите на кръст, а свободните да хвърлят пропаста. Но пък галите. Неотдавна покорени от Цезар, при вестта за неговата смърт изглежда са вдигнали възстание. Истина ли е, че легионите от далечни Испания вече настъпват към Италия, за да отмъстят за убития вожд, това е невъзможно. Защото наместникът на тази провинция Гай Азини и Полион, макар и цезарянец, трябва да се брани от секст Помпей. Този млад човек събрал в Испания старите войници на баща си Гней Помпей и завзел много от градовете. Значи вече има кой да отмъщава и за Цезар, и за Помпей. Много лошо е, че привържениците на Сената и заговорниците не разполагат с никаква въоръжена сила. Единственото спасение е в децим брут. Казват, че вече взел в ръце своята провинция, Цизалпийска Галия. А какво става с оставалите заговорници? Марк Брут и Каси все още са в околностите на Рим. Луци Тилни Цимбер и Гай Требуни заминали за провинциите си в Мала Азия, но там няма нито един легион. А в същото време сенатът вече взел решение следващата година, Антони да стане наместник на Македония, където вече има 6 легиона, а Сирия се дава на долабала. Това сигурно не е окончателната подялба. Носят се слухове, че Антони искал да стане наместник на двете галии, но същевременно да си запази командването на Македонските легиони 2-2. Неспокойни. Пълни с новини и въпроси, са писмата, изпращани непрекъснато от Цицерон по онова време. Те най-често са адресирани до приятеля му Тит Помпеятик, останал в Рим. Цицерон До Атик, Ланови 10 април. Страшно е това, за което говорят, с което ни заплашват, боя се и от война в Галия, и от намеренията на Секст Помпей. Но дори всичко да се провали, мартинските иди са една отеха. Нашите полубогове прекрасно и възхитително направиха всичко, което беше по силите им. За по се искат пари и хора, а ние ги нямаме. Астура, 11 април. Бих искал да знае какво става след пристигането на Октави, Събират ли се около него? Няма ли съмнение за назряващ бунт? Лично аз не допускам това. Във всеки случай бих желал да знае нещо по-конкретно. Куме, 19 април. Значи така. Моят и твоят бруд те направил всичко за да седи сега фланови. Требони да се промъква кръдъшком до своята провинция, а всички писания, думи, обещания и мисли на Цезар да значат сега повече, отколкото когато беше жив? Помниш ли как още първия ден казах, че преторите трябва да свикат заседания на сената на Капитолия? Безсмъртни богове! Какво не би могло да се направи тогава, когато всички честни граждани, та дори и относително честните? Бяха изпълнени с радост, а негодниците – повалени. Ти търсиш причината в заседанието на сената от 17 март. но какво можеше да се направи тогава? Ние бяхме загубили още преди това. Помниш ли, ти казваше, че делото ни ще пропадне, ако погребението се състои? А те дори го изгориха на форума, превъзнасяха го и го оплакваха, насъскаха робите из ганта от голтаци да подпалят домовете ни с свакли. А после се стигна до там, че нямат смелост да ти кажат. Значи ти се противиш на волята на Цезар, не мога да понеса всичко това. Октавиан пристигнал в Неапол на 18 април. Там на следващия ден го е посетил Балб. Същия ден той дойде и при мен в куме. Каза, че Октавиан ще да приеме наследството. Но ти си прав, че ще си има доста главоболия с Антони. По Таули, 21 април. При мен са Балб, Хирци. Панса 2-3 току-що пристигна Октавиан, и то наблизо, във вилата на Филип. Много ми е предан. Потеули, 22 април. Моя тик, страхувам се, че Мартенските иди не ни донесоха нищо друго, освен радост, като възнаграждение за нашите страдания и мъки. Какви са тези вести от Рим? Какво ли още ще видят очите ми? Колко прекрасно беше това дело, но недовършено. Знаеш колко обичам сицилийците и колко се гордея с грижите си за тях, две-четири. Цезар им даде много, и то не без мое одобрение, макар че трудно се съгласи да им признае латинското право. А сега Антони им взе парите и фалшифицира един закон, който диктаторът ощел да внесе в Народното събрание. Законът дава на сицилийците римско гражданство. Докато Цезар беше жив, за такова нещо изобщо не се е споменавало. Тук Октавиан се отнася към мен с голямо уважение и много приятелски. Близките му го наричат Цезар, но Филип – не. Аз също не смятам, че от него ще излезе добър гражданин. Около него се трупат толкова много хора, които заплашват нашите със смърти и казват, че това, което става сега, е непоносимо. Как мислиш, какво ще стане, когато това момче се появи в Рим, където нашите освободители не са сигурни за живота си? Ахил и финансите да се съгласиш с осиновяването от страна на покойния е чудесно доказателство за благородство. Но това може да има опасни последици. Да приемеш толкова обременено наследство е чиста глупост, а идеята да преследваш убийците по съдебен ред е направо лудост. Та нали Сенатът обяви амнистия, майката, вторият баща и всички сериозни приятели на семейството са решително против плановете на младежа. Наследникът ще си навлече омразата не само на убийците, но и на по-голямата част от сенаторите и преди всичко на самия Антоний. Съвсем ясно е, че консулът няма да върне нищото нова, което е заграбил. А кого ще има Октавиан зад гърба си? Или може би своята наивност разчита на симпатиите, които ветераните му засвидетелстваха по пътя до Рим, или пък разчита на градската пъплъч, на Таяс Ган, която го посреща пред вратите на града? Нека не се заблуждава. И едните, и другите искат само пари. И то много, много пари. Но как да въведеш в тайните лабиринти на властта и политиката едно момче, което само до преди месец под напътствията на един грохнал старец е декламирало гръцки речи и поеми? На деловите аргументи на опитните държавни мъже това момче отговаря така, като че ли е живяло в древността, а не в днешната прозаична епоха, когато всичко се движи от парата и циничните интриги на политиците. То казва, «Ще говоря лично с Антони и може би дори ще го склоня да ми помогне. Убийците ще обвиня пред съда, защото това е съгласие с правото и те е угодно на боговете. Цезар ме издигна над всички, така че аз трябва да се окажа достоен за своя велик и безстрашено синовител. Жените повече от всичко ценят романтичните жестове». Затова, когато сина ти кратко цитира гръцки стих «По-добре да загина веднага», Отколкото да не отмъстя за смъртта на приятеля си, а тия се залива в сълзи и отстъпва. Защото това са думите, с които героят от Илиадата Хил отговаря на майка си Тетида, когато тя го моли да не отмъщава за смъртта на приятеля си Патрукал. Зрелият и опитен човек може само безпомощно да разпери ръце, когато види, че някой не се вслушва в глас на здравия разум, а приема сериозно приказките на поетите за приятелството, верността и саможертвата. На следващия ден Октавиан се яви при градския претор официално да изрази съгласието си да приеме наследството и осиновяването. Същия ден, беше вече средата на май, Октавиан направи посещение в бившия дворец на Помпей, заеман сега от Антони. Консулът, завърнал се неотдавна от кампания, накара младежа дълго да го чака. Това беше явно пренебрежение. Разговорът се състоя в градината на палата и беше неприятен и за двамата. Антони беше смаян и дълбоко засегнат. Как се позволява това момче да говори с такъв тон на човек, два пъти по-стар от него, и при това консул, хвали го, че се е обявил против награждаването на убийците, но го опреква, че се е съгласил с амнистията. Възмущава се, че на народните брожения по време на погребението не е оказано съдействие, а убийците са били назначени за наместници на провинции. Заявява че ще преследва убийците на баща си и не би искал на пътя му да се изпречва, който и да било. И накрая му съобщава, че ще изплати сумите, завещани от цезар на народа. За това го моли да върне парите, които е взел от дома на покойния. Другите ценности му позволява да задържи. Но понеже тези пари и без това няма да стигнат, нека Антони му помогне да получи заем от държавната хазна. Мощният атлетически врат на Антони набъбва от ярост, Гневни бръчки прорязват ниското му чело, острата му брадичка още повече се вирва напред. Естествено е зрелият мускулест мъж да изпитва презрение към хилавите бледолики младежи с високи чела. Още повече, когато такъв хлапък си позволява твърде много. За това отговорът на Антони е твърд. Римляните не са имали и нямат наследствени длъжности и нека синат на Цезар запомни, че баща му оставил само имота и името си, но не и държавните титли. Ето защо той няма никакво право да мъмри или да хвали действащия консул. Но щом вече станало дума за държавните работи, струва си да му припомни, че ако той, Антони, не се беше обявил срещу провъзгласяването на Цезар за Тиранин, всички разпоредби и цялото завещание на покойния щяха да бъдат невалидни. Тъй, че единствено благодарение на него, Октавиан може сега изобщо да претендира за нещо. Но молбата му за заем от държавната хазна е сигурно шега. Хазната на републиката е съвсем празна. Празна е, защото Цезар е прибирал всички държавни приходи в собствената си каса. Предстои следствие, което ще установи какво е станало с тези пари. Без съмнение те са вложени в имотите на Цезар. Неговият сини и наследник трябва да има предвид, че и разни частни лица предявяват претенции, защото диктаторът при различно обстоятелства по един или друг начин си е присвоил много имоти. А що се отнася до парите, взети от дома на Цезар, те били съвсем малко. Всичко до последната пара отишло за спечелване на влиятелните политици, да не се противопоставят на утвърждаването на Цезаровите разпоредби. А колкото до намерението на Октавиан да изплати на народа завещаните от баща му пари, той, Антони, наискрено го съветва да не прави това. Все едно да хвърли парите на вятъра. Та нали дори гръцките оратори, с които Октавиан доскоро се е занимавал, не учат колко променливи са настроенията на тълпата. По-добре да даде тези пари на хората, които имат да кажат нещо в републиката. Такива са времената. Банкрутът. Така започна първата война между Антони и Октавиан, финансовата война. За да може да изплати на народа завещените от цезар Суми, Октавиан обяви за продан всичко, което бе получил в наследство. Но в същото време по силата на постановлението на Сената започна следствие във връзка с парите които според счетоводните книги и баланса с дата 15 март е трябвало да се намират в Държавното съкровище, намерено съвършено празно. Следствието беше дълго, досадно, модно и обхващаше все по широки кръгове. Както обикновено става, когато се касае до големи суми, виновните за злоупотребата не бяха открити и тази история някак се потули. Но няколко месеца разследването около Държавното съкровище висеше над главата на Цезаровия наследник като Канара, която всеки момент може да се сгромоляса и да смаже бесилния младеж. Същност много по-опасни за Октавиан се оказаха предявените от частни лица искания за връщане на имоти, привидно или действително заграбени от осиновителя му. Явиха се много ищи, а съдът обикновено бързо се произнася в тяхна полза, макар че отправно гледище основателността на претенциите в редица случаи будеше значителни съмнения. Тъй, че наследството бързо се топеше. За да загубите, Октавиан беше принуден да ускори продажбата на оставените му от Цезар и Моти. На практика това означаваше да се съгласява на най-низките предлагани цени. Щом вземеше парите, той веднага ги даваше на чиновниците, които упражняваха надзор над отделните квартали на Рим, а те по списък ги раздаваха на гражданите. Твърде скоро се оказа, че така окъстрено, наследството на Цезар няма да стигне за погасяване на задълженията, наложени на наследника му. Тогава Октавиан реши да продаде собствените си моти, а те бяха значителни, само и само да се здобие с необходимите пари. А когато и това се оказа недостатъчно, за продажба бяха обявени родовите имения на Атия, а после и на Филип. Как и се е тюхкал този иначе благовъзпитан старец, когато безумието на заварения му син е заплашвало с пълно разорение цялото семейство. И всичко това само за да се спечели популярност сред непостоянната, оригваща се на Боб тълпа. Малко оставаше момчето да си запази само правото да носи името на синовителя си. А това наистина не беше много. Но кой знае, може пък да се окаже твърде много. Говори Октавиан, как Антоний искаше да ме погуби. На, ближаваше празникът, въведен от моя баща в чест на Венера 2.5, и аз подготвях игри. Отидох при Антоний с много мои приятели и го помолих да ми позволи да поставя в ложата кресло и венец в памет на баща ми. Но той ме заплаши, че ако не се откажа от намерението си и не стоя мирен, работата може да стане лоша. Отидох си, без да се противя, защото това беше заповед на консула. Когато обаче влязох в театъра, народът и ветераните на баща ми ме посрещнаха с бурни ръкопляскания. Те страдаха от това, че не ми беше разрешено да направя възпоминание на баща си. Докато трая зрелището, непрекъснато ръкопляскаха, изразявайки по този начин чувствата си. А точно по време на организираните от мен игри в северната част на небосклона в продължение на седем дни се появяваше огнена комета. Тя изгряваше към 11 часа през деня, беше ярка и се виждаше отвсякъде. Народът вярваше, че тя е знамение за приемането на Цезаровата душа в почетния кръг на безсмъртните богове. Затова и сложих звезда над неговата статуя, която наскоро след това поставих на форума. Казвах си, че тя изгряла за мене и все едно, Ча аз отново се раждам под нейния знак. От тогава ненависта на Антония към мене стана още появна. Разбирах, самото състояние на нещата ми подсказваше това, че на всяка цена трябва да имам някаква гражданска охрана. Знаех също, че консулите са настроени безусловно враждебно към мен, че разполагат с значителни въоръжени сили и продължават да ги укрепват. Баща ми беше оставил на републиката пълна съкровищница, но за два месеца след смъртта му те успяха да прахосат Присвоявайки си пари под най-различни претексти в уния мътни времена, консулите бяха приятелски настроени към убийците на баща ми. Единствен отмъстител остава хас Мнозина се присъединиха към мен, но не бяха малко и привържениците на Антони и Долабала. Имаше и такива, които стояха по средата и подклаждаха взаимната ненавист. Техни водачи бяха Публи Сервили, Гайви Бипанса, Луци Калпурни Пизон и преди всичко Цицерон. Напълно ясно ми беше с каква цел ме настройват против Антонии, но не ги отблъсквах, защото имах нужда от помощ и закрила. Знаех добре, че никой от тях не се интересува от благото на републиката, а се стреми само към власт и влияние. Понеже този, който държаше в ръцете си всичко, вече го нямаше, а аз бях много млад и наглед не способен да се справя с опасното положение, всеки политик си кроеше собствени планове и гледаше да докопа. Каквото може. Лепит отлъчи част от войските на Цезар и започна да управлява Близка Испания и Нарбонска Галия. Останалата част от Галия се владееше от луци монаци Планк, който също разполагаше с отделна армия. Той беше определен за консул. Трябваше да заеме тази длъжност след три години. Военачалникът на другата армия, Гай Азини Полион, беше наместник на далечни Испания. Децим завладя Трансалпийска Галия. Под негово командване се намираха два легиона. Но Антони вече се готвеше за поход срещу него. За Македония си точеше зъбите Марк Брут, който вече трябваше да отпътува от Италия, а за Сирия – Каси. Толкова много армии и владетели имаше по онова време. И всеки от тях искаше да стане пълновластен господар. Законът и справедливостта вече не значаха нищо, всичко се решаваше от силата. Само аз, аз. На когото принадлежеше цялата власт, както по волята на този, който я притежаваше преди това, така и по правото на родството, бях съвсем безсилен. Жертва на политическите вражди елчността на унези, които дебнеха мен и властта. По късно и съдбата, и божеството ми се усмихнаха. Но тогава, страхувайки се вече и за живота си, защото знаех отношението на Антони и по никакъв начин не можех да го променя, аз стоях в къщи и чаках удобен момент. Бруженията в града започнаха най-напред сред ветераните на баща ми. Те бяха много засегнати от пренебрежението на Антони към мене. Отначало се опрекваха един друг, че сигурно са забравили Цезар, щом търкят такова оскърбително отношение към сина му, за когото самите те са длъжни да се грижат. После взеха да се събират на групи и още по-остро да се обвиняват. А те се събираха в дома на Антони. Защото и той се ползваше с доверие между ветераните. Няколко пъти му казвали в очите, че би трябвало да се държи по-добре с мене и да не забравя разпорежданията на Цезар. Антони не посмял да се противопостави на искреното желание на хората, които му бяха нужни. Казал, че би желал да опита, стига аз да се държа по-скромно и да се отнасям към него с подобаващото уважение, че е готов да разговаря с мен в присъствие на ветераните. Те се съгласили, разбрали се да заведат Антони на Капитолия. А там, ако иска, те ще ни помирят. Той приял и веднага тръгнал към храма на Юпитър, а ветераните пратил при мене. Зарадвани, те тръгнали в купон. Когато някой от домашните ми дотича да ми каже, че пред вратата са се струпали войници, а някой дори са влезли вътре и ме търсят, аз се оплаших. Не знаех какво да правя, затова се качих на горния етаж с приятелите си. Подадох се и попитах хората какво искат. Но работата веднага ми стана ясна. Те отговориха, че са дошли за мое добро и за доброто на цялата групировка. Достатъчно да забравя какво е вършил Антоний, макар че и те не го одобряват. Че трябва и двамата да изхвърлим от сърцето си омразата и да се сдобрим честно и почтено. Някой се провикна да не се безпокоя и да не забравям, че те всички са мое наследство. А друго още по-високо извика, че със собствените си ръце ще убие Антоний, ако не зачита волята на Цезар. Това ми даде смелост и аз лезо вдолу където сърдечно им благодарих за тяхното доброжелателство и преданост. Ветераните ме обградиха и като великолепна свита ме придружиха през форума до Капитолия, надпреварвайки се да ми засвидетелстват своето внимание. Щом стъпих на Капитолия, зърнах много войници. Антони се ползваше с доверие сред тях, но ако би се опитал да ми стори зло, тебе без съмнение щяха да застанат на моя страна. Тълпата отстъпи Останахме само с приятелите си и проведохме разговора. След като се помирих с Антоний, аз се върнах у дома. Но той отново се озлоби. ли с очите си бе видял, че войниците са несравнено по-благоразположени към мене. Затова съжаляваше за тази крачка и промени решението си. Аз вярвах, че наистина сме се здобрили и всеки ден ходех при него, както всъщност беше редно. Той беше консул, по-възрастен от мен. Приятел на баща ми. Оказвах му всякакво уважение, както се бях заклел, докато той не ме обиди отново. А ето как стана. Вместо Македония, Антони трябваше да получи наместничеството в Галия. Но той заповядал на македонските легиони да се прехвърлят в Италия. Самият той смятал да замина от Рим и да посрещне легионите в Берундизии. Решил, че е настъпил моментът да изпълни плановете си. Пуснал слух че са се опитали да посегнат на живота му. Хванал няколко войници и ги оковал във вериги като наемни убийци. Давал да се разбере, че зад всичко това стоя аз, но не го казвал направо. Мълвата за покушението срещу консула и за арестуването на убийците светкавично се разнесла из града. В дома на Антони започнали да се събират приятели, повикали и въоръжена стража. Късно вечерта и до мен стигна веста, че Антони е в опасност. Веднага пратих при него човек, изразявайки готовността си лично, заедно с прислугата си, да бдя за неговата безопасност. Смятах, че покушението е дело на привържениците на Бруд и Каси. Толкова много му вярвах, че изобщо не подозирах какви слухове разпространява и какво планира. Антони не пуснал моя пратеник дори до вратата на дома си. Той обаче подочул нещо и когато се върна, ми каза, че хората на Антони не смеят дори името ми да произнесат, защото аз съм бил организатор на покушението. Като чух това, отначало не исках да повярвам, толкова невероятно ми се стори. Щом обаче прозрях целия план, насочен срещу мене, попитах приятелите си какво да правя. Дойдоха също Филип и майка ми и двамата потресени от събитието. Питаха какви са тия слухове и какво иска този човек. Съветваха ме да напусна града за няколко дни, докато работите се изяснят. Аз обаче... Обеден в своята невинност, реших, че е нежелателно да се крия от очите на хората и по този начин в известен смисъл сам да си подпиша присъдата. Впрочем, самото пътуване беше опасно, защото така полесно можеха да ме нападнат. На другия ден, още от сутринта, както обикновено, седях в къщи, заобиколен от приятели, и заповядах да отварят вратата на всички, които идват да ме поздравят награждани, чужденци, войници. Разговарях с тях, както винаги без да променя с нищо всеки дневните си навици. В това време Антони събрал приятелите си и открито заявил, че му били известни и предишни опити от моя страна за покушение върху неговата особа. Сега обаче, когато имал намерение да напусне столицата, за да посрещне войските, той ми дал чудесна възможност, но един от найемните убийци срещу голяма награда издал всичко. Благодарение на това той успял да хване и останалите участници в покушението. Събрал приятелите си, за да чуя тяхното мнение и заедно да решат какво да правят при това положение. Присъстващите започнали да питат къде са задържаните. Искали да научат от тях допълнителни подробности. Но Антони заявил, че това е излишно, след като вече са си признали вината. После заговорил за друго. Съвсем явно чакал някой от присъстващите да си изкаже, че не трябва да бездействат, а да вземат предпазни мерки срещу мене. Всички обаче упорито мълчали, Колебаели се поради липсата на каквито и да било доказателства. Накрая някой казал, че е време да свършат, че Антоний трябва спокойно да приеме станалото и да не предизвиква безредици. Така или иначе той е консул. След 3-4 дни Антоний замина за Барундизии, за да приеме пристигналите легиони. За покушението повече не се спомена, а приятелите на консула бързо потолиха цялата работа. Никой никога не видя заловените мними участници в покушението. Макар и вън от всякакво подозрение, аз се отнесох към случая много сериозно. Виждах в него доказателство за някаква голяма интрига, която се кове против мен. Не се съмнявах, че ако Антони можеше да подкопя армията, нямаше изобщо да протака, а веднага щеше да ми нанесе удар. Така че у мен се полявиха и справедлив гняв срещу Антони, чието планове станаха толкова явни, и загриженост за собствената ми безопасност. Стигнах до заключението, че не мога да остана пасивен, а трябва да търся помощ, която да превъзмогне мощта и замислите на Антони. Реших да се обърна към колониите, основани от баща ми. Смятах да се позова на неговите благодеяния към заселниците, на печалната участ, която го сполетя, и на опасността, която ме заплашва, а също и да се осигуря помощта им с пари. Всичко това обсъдих с приятелите си. Принесох жертва на боговете на благополучието, за да ме закрилят в моето справедливо и похвално начинание, взех доста пари и тръгнах за кампания 26. Там се намираха заселените ветерани от 7 и 8 легион. Реших да опитам най-напред с заселниците от 7-ми легион, който беше най-прославен. Ако легионерите си скажат в моя полза, тогава и много други ще ги последват. На същото мнение бяха и приятелите ми, които участваха в този поход. Придружаваха ме и висши военачалници, офицери, войници, а също и част от домашните ми, както и много товарни животни с парите и екипировката. Не исках да откривам плана пред майка си, за да не попречи на големите ми замисли, и от обич към мен, и от майчинска и женска боязливост. Затова и кратко казах, че заминавам за кампания за да продам тамошните имоти на баща си и получените пари да изразходвам според неговата воля. Тя не ми повярва, но така или иначе аз се отправих на път. По това време Марк Бруд и Гайкаси се намираха край по Теоли. Когато чули, че се задавам с множество хора, малвата, както обикновено, е била проувеличена, те сериозно се обезпокоили. Помислили си, че съм тръгнал срещу тях. И веднага избягали през морето. Бруд, в Гърция, Акаси, в Сирия. Най-напред спрях в град Калатия. Жителите му ме посрещнаха като син на своя благодетел и ме обградиха с най-големи почести. На следващия ден им обясних всичко. Припомних на войните как коварно бе убит баща ми, казах им и на какви опасности съм изложен самият аз. Градските първенци ме слушаха неохотно, но простите хора проявиха преданост и отзивчивост. Те ми се чувстваха, викаха ми да не се притеснявам. Защото те ще ми помогнат във всичко и няма да се успокоят, докато не ме видят на бащиното ми място. Заведох ги от дома и на всеки го дадох по 500 денария. На следващия ден свиках градските първенци. Подканих ги да не се оставят да ги посрами просто простолюдието, да си спомнят за Цезар, на когото дължат и колонията, и почетните длъжности. Уверих ги, че от мен ще видят не по добрини. А редно е да помогнат със силата и с оръжието си именно на мен а не на Антони. те се пооживиха и заявиха, че ще ми окажат помощ, ако стане нужда, ще споделят с мене трудностите и опасностите. Похвалих ги за тяхната готовност и ги поканих да ме придружат и охраняват до съседната колония, Казилини. Там също събрах жителите и произнесох реч. Обедих ветераните от двата легиона да ме придружат по пътя през другите колонии до Рим и решително да се противопоставят на Антони, ако той се опита да направи нещо като раздавах щедро пари, привлякох и други войници. И с път обучавах новобранците, индивидуално и по отряди, като постоянно им повтарях, че ги водя срещу Антоний. Унези от тях, които бяха по-смели съобразителни, изпратих в Берундизи, за да се опитат да привлекат на моя страна войниците, които не бяха дошли от Македония. те си спомнят за Цезар и за нищо на света да не изменят на неговия син. Предупредих ги, че ако не могат да говорят открито, трябва да напишат позиви и да ги пръснат на много места 2-7. Говори Цицерон. Рим, след 9 октомври. Цицерон поздравява Квинт Корнифици 2.8. 8 Сигурен съм, че вече са ти съобщили за събитията столицата. Ако не смятах така, сам щях да ти напиша за тях. И преди всичко за опита за покушение, направен от Цезар Октавиан. Намасите им се струва, че Антони за да заграби парите на младежа, го обвинява в измислено престъпление. Но разумните и честни хора вярват, че покушение е имало, и го хвалят. Какво искаш, но Октавиан възлагаме големи надежди. Всеобщо е убеждението, че няма нещо, което той не би направил за слава и известност. А нашият приятел Антони добре знае колко го ненавиждат, Затова, макар и да е хванал убийците в дома си, не смее да повдигне въпроса. На 9 октомври той замина за Барундизии, за да приеме четирите македонски легиона. Решила да ги подкупи, да ги доведе в града и да ни стъпи на гушата. Такова е положението в републиката, ако изобщо може да се говори за република във военен лагер. Потоли, 2 ноември. Поздрави на Атик от Цицерон. Вечерта на 1 ноември получих писмо от Октавиан. Той замисля големи работи. Привлякала на своя страна ветераните от Казелини и Калатия. Нищо чудно, като раздава по 500 денария на човек. Възнамерява да обикули и останалите колонии. Явно се стреми да диктува положението във войната с Антони. А ние с кого ще тръгнем? Има и предвид, и името му, и годините му. От мен Октавия ниска съдействие за таян разговор в Капуа или в околностите и кратко. Чиста детинщина е да си въобразява, че може да се запази тайна. Писах му, че това не е нито необходимо, нито възможно. Той изпрати при мен свой приятел, някой си Цецина от Волтурно. От него разбрах, че Антони настъпвал към столицата начало на легиона Алоде 9 От градовете искал пари, легионът марширува под бойни знаци. Октавиан се съветва с мене дали да тръгне към Рим със своите 3000 ветерани, или да обсади Капуа и да затвори пътя на Антони. Или пък да отида при трите македонски легиона, които се придвижват по Адриатическото крайбрежие. Надява се, че ще минат на негова страна, защото отказали да приемат пари от Антони, подиграли се жестоко с него и напуснали войнишкото събрание. Посъветвах Октавиан да побърза към Рим. Струва ми се, че след него ще тръгнат и градската пъплъч, и знатните, ако спечели доверието им. По Теоли, 5 ноември. Поздрави на Атик от Цицерон. В писмата си Октавиан всеки ден ме подканя да се залове на работа, да отида в Капуа, да спася за втори път Републиката или пък веднага да тръгна за Рим. Той действа и то енергично. В Рим ще пристигне начало на големи сили. Но е същинско дете. Смята, че веднага може да свика сената. Кой ще се яви, а дори да отидат, кой при това неясно положение ще се опълчи срещу Антони? Октавиан може евентуално да осигури свикване на сената на 1 януари, ако военните действия не започнат порано. Градовете са изненадващо благосклонни към това момче. На път за самни той спрял в Калес, а също и в Тяном. Навсякъде изумително посрещане и насърчения. Арпиниум след 11 ноември. Поздрави на Атик от Сицерон. Напълно съм съгласен с тебе. Ако Октавиан се наложи... Той ще затвърди разпоредбите на тиранина още повече, отколкото на заседанието на сената в храма на земята. А това ще бъде против Бруд. но ако загуби, сам виждаш колко не непоносиме Антони. Човек не знае кого от двамата да избере три нула. Законът. Октавиан влезе в Рим с войската си на 10 ноември. На форума държе реч пред народа и войните, но веднага разбра, че силите му са твърде малки и несигурни. В момента не можеше и дума да става за започване на борбата. Затова скоро напусна столицата и се отправи на север, за да върбува ветераните, заселени в Етрурия и край Равена. След няколко дни начало на личната си стража в града влезе Антоний. Беше оставил кохортите си в близкото градче Тибур 3 1 Заседанието на сената беше свикано на 28 ноември. Една от точките в дневния ред беше обявяването на Октавиан за враг на народа. Но когато влизаше в залата, Антони получи важно донесение. Разбунтували се два легиона. Единият, наречен Марсовият легион, заел близкото градче Алба-Лонга, а четвъртият направо преминал под командването на Октавиан. И тъй, парите, агентите и името на младия Цезар вършеха своето. Наистина от части си беше виновен самият Антони. В Берундизи, за да затегне дисциплината, той бе заповядал да извършат кървави екзекуции в много от частите. По този начин искаше да сложи край на агитацията в полза на Октавиан. Освен това даваше малко пари на войниците. Може би защото го съпровождаше съпругата му Фулвия, свидлива и пресметлива като повечето жени. Антони веднага тръгна за Алба Лонга. Легионерите го посрещнаха с град от Стрели. Тогава се върна в Рим и вечерта в Сената беше извършено ново разпределение на наместничествата 3-2. Поделиха ги чрез реби, но съдбата беше изненадващо благосклонна към приятелите на Антони. Същата нощ той замина за Тибур. Изпратиха го много сенатори. Кой би могъл да предвиди на чия страна ще бъде окончателната победа? В Тибур Антоний вдигна оставените там верни кухорти и пое на север, към река Път 3-3. След петнадесетина дни, през декември изтичаше консулството му. Именно за това той искаше колкото може по-скоро да поеме наместничеството на провинцията Крайпад, наричана Цизалпийска Галия. Само тази провинция, намираща се на прага на Италия, можеше да му осигури тежест и политическо влияние в бъдеще. А той добре знаеше колко го ненавиждат мнозина от могъщите сенатори. Още през със специално постановление Народното събрание назначи Антони както на времето Цезар, за наместник на Цизалпийска и Трансалпийска галия за срок от 5 години. Сенатът не беше съгласен с това, още се помнеше какви изгоди извлече Цезар от управлението на двете провинции. Но формално постановлението не можеше да се оспорва. Мандатът на сегашния наместник на Цизалпийска галия Децим Брут изтичаше в края на годината. Антони поиска от Брут да му предаде провинцията, но Брут отказа, като се позова на мнението на някой сенатори, че постановлението е невалидно. Някои градове в долината на напад, като че ли симпатизираха на Антони. Всъщност, въпреки бунта на част от отрядите, все още му оставаха няколко легиона, а Брут имаше само три един отряд гладиатори. Затова наместникът не прия открит бой и се укрепи в град Мутина. А в това време Фрим се съвещаваха. До средата на ноември Цицерон предвидливо остана в родния си планински град Тарпинум. Едва на 9 декември, когато Антоний вече беше далеч на север, той пристигна в столицата и веднага се впусна в трескава дейност. Неговият авторитет, връзките и красноречието му го направиха най-влиятелният сенатор по онова време. Той изпръщаше писма и манифести до наместниците на всички провинции. Зовеше ги да се борят срещу Антоний или най-малкото, да запазят наутралитет. Поддържаше постоянна връзка с Бруд, докато обсаждащите не бяха обградили мутина с ровове и валове. На 20 декември Цицерон произнесе в сената и пред народа пламенни речи, в които настояваше Антони да бъде обявен за враг на народа и превъзнасяше до небесата заслугите на Октавиан и на легионите, преминали на негова страна. Речите на Цицерон срещу Антони, общо 14, са известни под името Филипики. Така се наричали и речите, в които преди около 300 години Демостен призовавал на борба срещу Филип Македонски. Неприятел на Атина Цицерон вярваше дълбоко, че при създалото се положение Антоний е главният враг на законния ред и на републиканските свободи. За това великият оратор публично хваляше младежа, който самоволно и незаконно беше организирал част на армия. За това настояваше да бъдат наградени легионите, направили нечуваното провинение да се разбунтуват срещу своя законен военачалник. Случая Цицерон заключаваше, щом що войниците са отказали да се подчиняват, Антони явно не заслужава да бъде техен предводител. Какъв жалък аргумент! И за това най сетне Цицерон прикамваше наместника, който вече не беше наместник, да не отстъпва провинцията на законния приемник. Следователно, Цицерон потъпваше законите на републиката, за благото на републиката. Анима диктаторът Цезар и диктаторът Сула, тези ненависни тирани, не вършиха същото? Законът е жива, чувствителна тъкън. Съединителната тъкан на целия обществен организъм. Наранена дори само на едно място, тя се изражда. Пипалата на рака плъзват по цялото тяло и идва неизбежната гибел, така че законът е задължителен винаги и за всички, или никога и за никого. Сам Цицерон щеше да се убеди в това след няколко месеца. Божественият младеж. Разгърнатата от Цицерон политическа кампания не можа веднага да убеди всички. Много сенатори заеха изчеквателна позиция, а други настояваха за помирение и компромис. Както изглежда, на същото мнение бяха и двамата консули Авалхирци и Гай Виби Панса, които встъпиха в длъжност на 1 януари 43 година. И двамата бяха някогашни офицери на Цезар и дължаха издигането си на него. На заседанието в първия ден на новата година Цицерон отново взе думата. Той яростно се обяви против предложението да се проводят пратеници при Антоний. Искаше война, но говори надълго и за заслугите на градите, за Лепит, който доведе до примирието с Секст Помпей, за Децимбрут, който толкова храбро брани провинцията си, за легионите, които измениха на Антоний. Но най-вече превъзнасяше Октавиан, младия Цезар. Възклицаваше, кой ли ни е пратил от небето този божествен младеж? Сравняваше го с Еципион, завоевателя на Картаген, и с Александър Велики, двама мъже, които са извършили още на младини и велики подвизи. Опасенията, че Октавиан може да измени на републиката, той наричаше на празни и безпочвени. Цицерон твърдеше: познавам всички мисли на този млад човек. За него няма нищо по-скъпо от републиката, нищо поценно от вашия авторитет, нищо пожелано от доброто име сред знатните хора. Нищо по от истинската слава. За това се осмелявам дори да гарантирам за него, пред вас, пред римския народ, пред републиката. Кълна се, поемам отговорността, гарантирам, че Гай Цезар винаги ще бъде такъв гражданин, какъвто е сега, какъвто всички ние искаме да го виждаме. Именно за този младеж, чиято армия вече се бе отправила на север, за да се притече на помощ на Бруд. Цицерон искаше най-високи титли и пълномощия. Длъжността пропретор 3-4 и включване в състава на сенаторите. Чак след няколко дневни дебати, на 4 януари, сенатът прие част от предложенията на Цицерон. Не всички обаче, защото войната още не беше официално обявена. От друга страна, проводиха пратеници при Антони. Но ако мисията им се провалеше, Октавиан трябваше като пропретор заедно с консулите да оглави подкрепленията за Децимбрут. Веста за решението на сената стигна до лагера на Октавиан в сполеци 3:5 на 7 януари. От този момент 20-годишният младеж по закон пое командването на една от армиите на Републиката. Според древния обичай, Октавиан принесе жертва на божествата, за собствения си успех, за успеха на армията и на повереното му дело. Гадателите казаха, че жертвата е приета от боговете и му предсказва много благоприятно бъдеще. Войната крайпад. Сизалпийска Галия не беше подходящо място за военни действия. Обширната долина между дъгата на Апенините и Алпите беше прорязана от реки, поточета и канали, на места заблатена и при това гъсто населена. Големите военни формации маневрираха трудно и всяко тяхно движение веднага се забелязваше от противниковата страна. Изобщо зимата е тежко време за война. Затова през ануари, февруари и март в Галия не ставаше почти нищо. Макар че една до друга се намираха три армии, на Брут в Мутина, на Антони, която обсаждаше града. И на Октавиан и Хирци дошла на помощ на Бруд. Още през ануари при Аримин консулът Хирци се присъедини със своите сили към Октавиан. Хирци веднага пое командването на четвъртия и на Марсовия легион. Разбира се, той действаше съгласно тайните инструкции на Сената, който въпреки клетвите и уверенията на Цицерон не вярваше на «божествения младеж». Октавиан предаде на консула двата легиона, половината, и то най-ценната от своите сили, без да каже нито дума. Но такова унижение не се забравя. Отначало лагерите на двамата военачалници бяха доста далеч от Мутина. Покъсно, когато до тях стигна веста, че в обсадения град се шири глад, те се приближиха. Брут се мъчеше да се свърже с тях чрез гълъби, но те отлагаха битката, защото чакаха консула Панса с подкрепленията. Антони също протакаше, очаквайки всеки момент Трите легиона, които формираше за него Публи и Вентиди и Бас. Така дните и седмиците минаваха само в незначителни сблъсквания. Октавиан имаше време да чете и дори да се упражнява по красноречие. А това е умение, важно за всеки политик. В същото време Фрим трескаво се готвяха за война. В началото на февруари... Когато пратениците се върнаха и предадоха условията на Антони, категорични прекалени, Цицерон най-после постигна своето. Сенатът въведе извънредно положение. Оскори се набирането на войници за формиращите се нови легиони. Оръжейните хтяха от ударите на чукове, ковеше се оръжие. Населението на Италия недоволстваше, защото след близо 100 години отново бяха въведени данъци. Вестите от изток бяха по-скоро благоприятни. Марк Брут завладял всички балкански провинции, събрал значителни военни сили и заловил брата на Марк Антони, Гай, който трябваше да стане наместник на Македония. Касий беше в Сирия. Едва в средата на февруари Фримстан стана известно, че Гай Требони, наместник на Азия и един от заговорниците, е убит. Убиецът беше до Лабала. На път за провинцията си Сирия той се отбил в Смирна, седалището на Требони. Предвидливият наместник не го пуснал в града, но през нощта до лабала тайно проникнал през защитните стени. Войниците му сварили требони и флеглото. Отсекли му главата и на разсъмване я набучили на трибуната на главния площад в града, на същото място, където допреди един ден заставал самият той. След това се гаврили с него, като ритали главата му като топка по улиците на Смирна. Така загина първият от Цезаровите убийци. Същият, който на 5 март. За да задържи Антони, го заговори пред заседателната зала на Сената. Цицерон преживя тежко тази трагична смърт, защото ценеше Требония и вярваше, че той ще успее да запази за Сената провинция Азия. Но най-мъчителен за Цицерон беше фактът, че именно Долабала беше извършил убийството. Този Долабала, който на 15 март публично сипеше хвалебствия по адрес на убийците и хулеше паметта на Цезар. Когато само преди няколко месеца цицерон превъзнасяше до небесата като пазител на реда и враг на цезарианците и най-сетне, който преди няколко години беше взет на цицерон. сега стана ясно, че през последните месеци долабала тайно се свързал с Антони. За това, по предложение на цицерон сенатът обяви обиеца на Требони за враг на народа. Антони от своя страна изпрати е до Хирци и Октавиан писмо, в което изразяваше радостта си от смъртта на «убиеца». Той виждал в това волята на боговете, които го наказват за отцаубийството, още преди да е минала и година. Съжаляваше, че Долабъла е обявен за враг на народа, защото очистил един бандит. И добавяше, но най-печелното е, че ти хирци, след като Цезарта обсипваше с благодеяние и те издигна толкова високо, та сигурно се чудиш на това, и ти, момче. Дето дължиш всичко на името си и двамата правите всичко възможно, за да бъде осъден до Лабала, а онзи престъпник в Мутина да бъде освободен от обсадата, а пък Брут и Каси да станат могъщи. Понататък Антони изброяваше одобрените или толерирани от двамата военачалници действия на Сената срещу разпоредбите и приятелите на Цезар. Накрая обаче завършваше с предложение. За това хубаво си помислете кое е подостойно и по за нашата групировка. Да отмъщаваме за смъртта на Трабоний или за Цезар. И кое е по-правилно? Да се бием помежду си и по този начин да позволим на многократно погребваното дело на Помпей отново да възкръсне или заедно да помислим какво да направим, за да не станем за смях на враговете си. До сега самата съдба ни е пазила от това, защото не е искала да гледа как две армии от една групировка се бият помежду си по диктовката на майстора на фехтовката Цицерун. Двамата веднага препратиха писмото на Цицерун, 36. Цената на победата. В началото на април Хирци и Октавиан получиха вест от Рим, че скоро към тях ще се присъедини Панса с 4 новосформирани легиона. На 20 април един висш офицер от армията на Хирци, Серви Гълба, връчи на Цицерон бързо писмо. В него пишеше следното. На 14 април Панса трябваше да пристигне флагера на Хирци. Аз бях с Панса, защото излязох на 100 мили да го посрещна и да ускоря предвижването. Същия ден Антони изведа от лагера си два легиона, втори и 35-ти, както и две кухорти от личната си охрана и част от доброволците. С тези сили той ни пресече пътя, като си мислеше, че имаме само четири легиона новобранци. А през нощта Хирци ни прати марсовия легион и две кухорти от личната си охрана, за да можем по-безопасно да изминем останалия път до лагера. Когато се полявиха конниците на Антони, Марсовият легион и кохортите от охраната се понесоха напред и ние не можахме да ги удържим. Бяхме принудени да ги последваме. Антони държеше силите си край град форум Галорум 37 и не искаше да покаже, че има и легиони. Извеждаше само конницата и лековооръжените отряди. Като видя, че марсовият легион се носи напред, въпреки нареждането му, Панса поведе двата легиона от новобранци. Като прекосихме блатото и гората по един тесен път. Разгърнахме дванадесете кухорти, десетте от Марсовия легион и двете на охраната в боен строй. Двата легиона на Панса още не бяха дошли. Изведнъж Антони изведе своите войски от сълцето и веднага започна ръкопашен бой. И двете страни се сражаваха с невиждано ужесточение. Дясното крило, където бях аз с осем кухорти от Марсовия легион. Още с първия устра обърна в бягство 35 я легион на Антони и ние излязохме с повече от 500 крачки напред. Затова, когато конниците на Антони се опитаха да направят обход на моето крило, аз започнах да отстъпвам и да хвърлям лековооръжените отряди срещу конниците маври, за да не им дам възможност да нападнат нашите в тило. Изведнъж видях, че съм се озовал сред войниците на Антони и че самият Антони е точно зад мен. Захвърли щита и веднага пришпорих коня си в пълен галоп към легиона на новобранците, който се задаваше от към лагера. Войниците на Антони се спуснаха след мен, а нашите вече се готвеха да ги пресрещнат с Копия. Сам не зная как съм се спасил по някакво чудо. Сигурно благодарение на това, че нашите много бързо ме познаха. На самия път, където се беше установила кохортата от личната охрана на Октавиан, битката трая дълго. Левият фланг, послабият, където бяха двете кохорти от Марсовия легион и една от охраната на Хирци, започнаха да отстъпват, защото имаше опасност конницата на Антони да ги обкръжи. А конницата му е силна. Аз последен отстъпих към лагера, след като бяха изтеглени всички наши отряди. Антони вече се смяташе за победител и беше уверен, че ще завземе лагера ни. Но в штурма загуби много войници и не постигна нищо. Когато Хирци чу каква е работата... Веднага тръгна с 20 кухорти ветерани и пресече пътя на Антоний, който се връщаше в своя лагер. Той го разгроми напълно на същото място, където стана битката край Форум-Галорум. В 4 часа през нощта Антоний напусна лагера си край Мутина. Така Антоний загуби голяма част от отрядите си от ветерани. Нашите кухорти от охраната, както и Марсовият легион, също претърпяха загуби. Все пак победихме. Написано на 15 април в лагера. На 20 април дори им стигнаха и официалните рапорти на двамата консули и на Октавиан. Съобщаваха, че по старо обичай след победната битка войниците му дали титлата «Император». Консулът Панса бил тежко ранен. На следния ден Цицерун произнесе в сената реч, в която прославяше военачалниците и войниците. Постановено бе да се обявят 50-дневни благодарствени молитви и за сметка на държавата да се издигне паметник на загиналите, както и да се изплати възнаграждение на семействата им. Същия ден Цицерон писа на Марк Брут. Сега сме в по-добро положение. Знам, че вече си осведомен за последните събития. Консулите се оказаха точно такива, каквито често ги описвах в писмата си. А младият Цезар има прекрасен характер. Дано и сега! Когато вече има заслуги и авторитет, да можем двамата все така да го направляваме и ръководим, както и преди. Разбира се, това ще бъде по-трудно, но да не губим надежда. Младежата обаден, и това е главно моя заслуга, че дължим спасението си на него. И наистина, ако той не беше отклонил Антони от столицата, всичко щеше да пропадне триосъм. Пишейки тези думи, Цицерон не е знаел, че същия ден край Мутина се води втора битка. Тя също завърши с поражение на Антони. Децим Бруд беше свободен, Антони избяга на запад. Но цената на победата беше висока. В атаката срещу лагера на Антони загина консулът Хирци. А другият консул, Панса, лежеше ранен още от битката при форум Галорум. Преследване и измяна. 10 май. Децим Бруд, император, поздравява Цицерон. Не можах веднага да тръгна подир Антони, и то последните причини. Останах без конница и без товарни животни. Не знаех, че Хирци е загинал, нямах доверие на Цезар. Преди да се срещнем и да поговорим. Така загубих един ден. На другата сутрин панса ме извика в Бонония. По пътя разбрах, че е починал. Тогава се върнах при моите жалки отряди, не мога друго рече да ги нарека. Страшно са уредели и имат съвсем укаян вид. Антони вече имаше два дни преднина. Той бягаше и се придвижваше значително по-бързо, отколкото аз по потерята. Той се прокрадваше с малки отряди, аз, в стегнат строй. Навсякъде да освобождаваше робите и ги вземаше със себе си. Не спря чак до Вада 3 Трябва да ти опиша тази местност. Намира се между Апенините и Алпите, а пътят те е невероятно тежък. Когато ми оставаха към 30 мили, вентилирам се един с едини сантони. Донесоха ми каква реч е държал Антони на събранието. Призовал войниците да го последват през Алпите, защото бил сключил споразумение с лепит. Тогава войниците на Вентиди, защото Антони има съвсем малко, се развикали, че искат да загинат или да победят, но в Италия. Започнали да го молят да тръгне към Поленция 4.0. Понеже не могъл да ги усмири, отложил заминаването за следващия ден. Щом научих това, Изпратих петко хорти към Поленция. След тях тръгнах и аз. Моето тряд стигна в Поленция един час преди конницата на Антони. Това извънредно ме зарадва, но брут преждевременно се радваше. Изпращането на конницата в Поленция беше само ловка маневра от страна на Антони, благодарение на която той можа спокойно да премине Алпите по друг път. Средата на май беше вече в Нарбонска галия. Наместникът на тази провинция, Лепит, горещо и щедро уверяваше Сената своята лоялност и готовност да се противопостави на Антоний. А Лепит имаше цели седем легиона. Десетина 15 дни двете войски стояха една срещу друга, недалече от крайморския град Форум Юлие. На 30 май Лепит писа до Сената. Достойни патриции, боговете и хората са ми свидетели, че духом и тялом винаги съм бил за републиката, винаги на първо място съм поставил общото благо и свободата. И скоро бих доказал това, ако съдбата не ме бе лишила от възможност за избор. Цялата ми армия се разбунтува. Издигна вечния девиз за защита на гражданите и общия мир. Да си призная, тя ме принуди да се опитам да спася толкова много римски граждани. При това положение аз ви моля, достойни патриции, да не считате за измяна съчувствието, от което се ръководим аз и моята армия в тези времена на вътрешни раздори. Тези красиви, но мъгляви фрази означаваха чисто и просто, че лепит се е съюзил с Антони. Децим Брут, който, преследвайки врага, също беше прекусил Алпите, привеста за измяната на лепит за на север. Край река Изара 4-1 се съедини с армията на Луцимунаци Планк, наместника на Галия, която бе завладяна от Цезар. Планк минаваше заверен на сената и преследващата, 4-2 година, трябваше да стане консул заедно с Децим Бруд. И тъй в началото на юни, месеци половина след битката при Мутина, Антони и Брут отново се готвеха за бой, този път в Нарбонска галия. Фрин прообладаваше оптимистично настроение въпреки на очаквания обрат на нещата. Марк Брут държеше Македония, Гърция и Илирия. Каси вече бе събрал в Сирия седем легиона. С тази армия той обсади Лаудикия 4-2, където се намираше до Лабала, убиецът на Требони. На запад, в Испания, наместникът Азини и Полион са обяви на страната на Сената, но там действаше и смъртният враг на всички цезарианци, младият Секст Помпей. Неотдавна Сенатът постанови да му бъдат върнати конфискуваните от Цезар и Моти, а за да се легализира създадената от него армия, Помпей беше назначен за командващ флотата и бреговите войски. Чувствайки над мощието си, в края на юни сенатът обяви Лепит, както преди това Антоний, за враг на народа. Кой би могъл да допусне, че само след няколко месеца те двамата в името на народа ще съдят сегашните си съдии, бъдещи врагове на народа? Цената на една шега. А какво става с Октавиан? През тези месеци Фрим и в другите политически центрове често си задаваха този въпрос. Веднага след битката край мути на Октавиан се отегли. Той не взе участие в преследването на Антони, въпреки настояванията на Бруд, който се оплакваше. Ако Цезар ме беше послушал и бе преградил пътя през апенините, Антони щеше да се озовее в безисходно положение. За съжаление ние не можем да заповядваме на Цезар, нито пък Цезар на армията си. Значи Октавиан е обяснявал бездействието си с нежеланието на войниците да се бият. И за това е продължавал да стои в Цизалпийска Галия, начало на значителни войски, подсилени още повече от легионите на загиналия Панса, както и от четвъртия и Марсовия легион, които не искаха да преминат под командването на Децимбрут. Сенатът правеше всичко, за да покаже пренебрежението и презрението си към младежа, който вече бе станал непотребен. На Бруд беше дадено право тържествено да отпразнува победата, а на Октавиан бяха отказани дори овациите. Тоест малкият триумф, с който награждаваха военачалниците за понезначителни успехи. Когато в армията на Октавиан пристигна делегация на Сената, с цел да запознае войниците с последните постановления, тя се опита да се споразумее с отрядите без знанието и зад гърба на младия военачалник. Само поради протеста на самите легионери това нарушение на задължителния ред в римската армия бе осуетено. Не беше никаква тайна, че Марк Брут е извънредно недоволен, когато се отдават почести на Октавиан. Във връзка с това той пръщаше на Цицерон писма, пълни с горчиви упреци и злъчни забележки. Влиятелните политици в Рим явно гонеха една цел. И тази цел, дори и Октавиан да се самозалъгвал до тогава, му откри самият Цицерон. През един майски ден при младия пълководец дойде някой си Сагули, който между другото не се ползваше с много добра репутация сред обществото. В разговора стана дума и за Цицерон. Октавиан нямаше никакви претенции към него. Все пак забеляза. Цицерон е автор на една шега по моя адрес. Трябва да хвали младежа, да го обсипваме с почести, да го обесмъртим. Но аз няма да се оставя да ме обесмъртят. Походът към Рим, в името на боговете ела на помощ, и то колкото може побързо. До сега младият Цезар изпълняваше каквото му кажех. Той има прекрасен характер и постоянство. Достойно за възхищение. Но ето, че с разни долни писма, с помощта на лъжливи агенти и вести у него се събуди голяма надежда да стане консул. Откак сетих това, в писмата си непрекъснато мъмря Цезар, а опреквам и близките му, които са тук. Ние, Беруте, сме играчка на прищевките на войниците и маша на военачалниците. Всеки гледа само да се докопа до властта в републиката. А разумът, мярката, законът, обичаите, задълженията, Мнението на гражданите, присъдата на потомците не значат нищо. За това те моля, ела веднага да освободим най-после републиката. Но през Юли, когато пише това на Марк Брут, Цицерон би трябвало да си спомни, че преди няколко месеца самият той доста бе допринесъл за подкопаването на законността. Сега Октавиан се домогва до консулския пост. Наистина, това противоречи на закона и традицията. Защото още не е достигнал необходимата възраст и до сега не е заемал никаква по-ниша длъжност. Но нима се придържаха към законите, когато легализираха частната армия на Октавиан. А ми когато го направиха претор? Или когато го пратиха срещу длъжностно лице, с което искаше законно да поеме намесничеството? И кой именно учеше Октавиан, че законите въжат до толкова, доколкото съответстват на благото на републиката? Младежът беше наистина схватлив. Много бързо разбра, че благото на републиката изисква на всяка цена именно той да заеме най-високия пост, дори ако това противоречи на закона. Когато пиша тези думи, най-много ми измъчва това, че някога гарантирах пред републиката за този младеж, почти момче, и сега ми е много трудно да се измъкна от това задължение. Ала надявам се да удържа Октавиан, макар че мнозина ми пречат. Все пак той има характер. Въпреки, че поради своята незрелост понякога се угъва. Не са малко и онези, които се мъчат да го заблудят, като си мислят, че с блясъка на фалшивите почести ще заслепят честния му ум. Абсолютно необходимо е, беруте, колкото може по-бързо да дойдеш с армията си в Италия. Тук те очакват с нетърпение. Щом стъпиш на Италийска земя, всички ще се стекат при тебе. В името на боговете, побързай, добре знаеш че времето и бързината решават всичко. През Юли Цицерон изпрати много писма с такова съдържание. Преди всичко до Марк Брут, но и до други верни на републиката на местници. Никой не отговаряше на отчаяните призиви, от никъда не идваше помощ. Напротив, Брут и Касии осложниха положението в Италия, като си присвоиха за нуждите на войските приходите от източните провинции за държавата Хазна. Поради това сенатът, въпреки че обложи населението на Италия с данъци, не можа да изплати на Октавиановите войници обещаното възнаграждение за победата при Мутина. В първите дни на август пред Сената се наредиха 400 офицери, пристигнали като делегация от армията на Октавиан. Те искаха не само заплатите и наградите, но и, естествено, само от своя име и от името на войниците, без да споменават скромния Октавиан, консулска длъжност за своя военачалник. Те доказаха, че добре знаят историята. Защото приведоха много примери, когато за консули са се кандидатирали военачалници, на отговарящи на изискваните по закон условия. Но Сенатът нямаше намерение да отстъпи. Офицерите получиха строго мъмрене за дръското си държане. Вместо да се оправдава, водачът на делегацията се хвана за меча си и каза, ако не я дадете вие, ей този ще я даде. След няколко дни 8-те легиона на Октавиан пресякоха малката рекичка Рубикон по която минаваше границата между Цизалпийската Галия и същинска Италия. Преди 7 години през същата рекичка бе минал и Цезар 4.3. Рим бе обзет от паника. Сенатът веднага прати делегация да пресрещне бързо на предващата армия. Пратениците съобщиха на Октавиан, че може да се кандидатира за консул, а войниците ще получат обещаните пари. Преговорите още се водеха, когато пристигнаха други пратеници за да анулират предишните предложения. Положението в Рим се беше променило. В пристанището Остия бяха слезли два легиона, пристигнали чак от Африка, за да бранят града. Сенатът отново се окоръжи и реши да се противопостави на хлапъка. Столицата набираха войници, укрепиха хълмовете и мостовете, скриха на сигурно място държавното съкровище. Усилено търсеха майката и сестрата на Октавиан, за да ги държат в ръцете си като заложници. Но Октавиан вече беше пред вратите на Рим. Легионите му обградиха от север квиринала. Почти веднага стана на бунтовника, се яви цяла процесия от знатни римляни, дошли да му засвидетелстват своята вярност и преданост. На следния ден младият двоеначалник влезе в града, начало на една кохорта от личната си охрана. Отиде на форума, където в храма на Веста 4-4 го приветстваха майка му и сестра му. Войските, които трябваше да бранят столицата, Веднага преминаха на страната на посилния. Градският преторианец, който след смъртта на консулите беше най виш по ранг и отговаряше за отбраната на Рим, се самоби. Тази новина не направи никакво впечатление, а всъщност смъртта на този изоставен от всички пазител на реда беше особено трагична и придобиваше символично значение. Градът се отдъхна облегчено, защото легионите на Октавиан се държаха дисциплинирано. Победителят реквизира само държавното съкровище и изплати на всеки войник по 10 хиляди сестерци. За да не го заподозрят в оказване на натиск, на 19 август, в деня на изборите, Октавиан не беше в града. Избраха го единодушно за консул. Втори консул стана Квинт Педи, негов братовчет. През следващите дни бяха приети три постановления. Първото формално утвърждаваше осиновяването на Октавиан от Цезар. Второто анулираше решението на сената, според което Долабела бе обявен за враг на народа. Защото Фрим вече се знаеше, че убиецът на Требони е мъртъв. Лаудития беше предадена и Касия завзе още през Юли. Изоставен от всички, в последния момент Долабела помолил един войник от личната си охрана да му отсече главата с меча си. Тъй, че и той загинал по същия начин както Требони. С третия указ... Автор на който формално беше консулът Педи, се нареждаше да се възбуди съдебно диране във връзка с смъртта на Цезар. Понеже в Рим не беше познато общественото обвинение, исковете срещу участниците в заговора и враговете на диктатора се предявяваха от частни лица. Всички ответници бяха призовани пред съда в един и същи ден. Естествено, не се яви никой. Едни отдавна бяха извън Италия, а други напуснаха Рим в последния момент. Всички бяха признати за виновни в убийство. Те бяха заклеймени като врагове на народа. Имуществото на осъдените беше конфискувано. От съдебните заседатели само един, по близки силици корона, гласува за оправдаването им. Целият град беше възхитен от неговата гражданска доблест, но и от великодушието на Октавиан, който не направи нищо на смелчака. Още през първите дни Церон посети Октавиан. Не беше обаче първият, Дошъл да му поднесе почитанията си. Младежът веднага го пресече с многозначителните думи. Идваш последен от приятелите ми. Скоро след като стана консул, Октавиан разреши и на цицерон и на втория си баща Филип да напусна Трим. Цицерон му благодари в писмо. Радостта ми е двойна, защото освобождаваш от задължения и мене и Филип. Това означава, че ми прощаваш за миналото и ми дава свобода за в бъдеще 4-5. СМЪРТТА НА ДЕЦИН БРУД А, Зини и Полион тръгна с два легиона от Испания. Та по волята на Сената да помогне на Планк да се справи с Антони в Нарбонска Галия. Но когато стигна отвъд Пиренеите, Антони вече себе се бе съюзил слепит, а отрим дойде вест, че Октавиан е избран за консул. Това накара Азини и Полион да се прости с изгубената кауза на Сената и да влезе в коалицията на двамата цезарианци. Нещо повече, той привлече на тяхна страна и Планк, който до тогава действаше съвместно с Децим Брут. И тъй в началото на есента Брут остана само с легионите, които беше довел през Алпите. Но тези легиони, съвсем уредели и до голяма степен съставени от новобранци, бяха лошо облечени и недохранени, а Брут не можеше да осигури дори заплатата на войниците си. Когато преди година и половина влезе в заговора срещу Цезар, той притежаваше огромно състояние, само в наличност над 40 милиона сестерци. Една година по-късно, по време на битката при Мутина, той вече беше затънал в дългове. Сега беше бедняк. Единственото спасение за Децим беше да се добере до армията на Марк Брут в Македония. Но не можеше да мине през Италия, тъй като се страхуваше от Октавиан. Тогава му дойде безумната идея да се промъкне на изток през Алпите, където живееха независими варварски племена – Гали и Германи. Първи изоставиха военачалника си новосформираните легиони – а след тях и ветераните. Децим Брут сам разпусна личната си охрана. Раздаде на войниците всичко, което му беше останало. Край Рейн го напуснаха и последните триста конници. Остана само с десетина приятели. Предрешиха се като гали и се опитаха да се прехвърлят през планината по най-краткия път. Децим Брут дълги години бе воювал в Галия под командването на Цезар, тъй че знаеше добре езика на кълтите. Но малката група пътници много скоро стана жертва на разбойници. Когато изправили пленниците пред главатаря си, оказало се, че той помни Брут от едно време и му е задължен за много добрини. Освободил пленниците и ги приел като свои гости. Същевременно тайни изпратил вестители при Антоний. Те се върнали с нареждане, да отсекат главата на Бруд и да му я пратят. В последните си минути обиецът на Цезар се държал като баба. Плачал и викал, Измислял недостойни причини, за да отдалечи страшния миг. Когато палачът изгубил търпение и му викнал да се сложи главата на дръвника, той го заклинал сред общия смях на присъстващите и молил: Ще сложа, ще сложа, само да остана жив. Това били последните му думи. Среща на тримата. В края на есента, през 43-година, Антони, сит на мъст, се връщаше в Цизалпийска Галия, откъдето преди няколко месеца позорно бе избягал. Сега предвождаше му гъща армия, 17 легиона и 10 000 конници. Съпровождаше го Лепит. Октавиан, който идваше от към Рим да го пресрещне, можеше да му противопостави само 11 легиона. Но те нямаха намерение да се бият. От доста време тримата военачалници бяха сключили тайно споразумение. Явно доказателство за това беше решението на Сената, взето под натиска на останалия фрим консул Квинт Педи, което анулираше предишните постановления, обявяващи Антони и Лепит за врагове на народа. Заплахата, която идваше от могъщата армия на Брут и Каси на изток, принуди тримата военачалници да се споразумеят. Принудиха ги и самите войници. Те бяха предимно ветерани на Цезар. Едни от тях се озуваха в легионите на Антони, а други при Октавиан. Но само до преди няколко години те бяха воювали заедно под едни и същи бойни знаци и под общо командване. В името на какво тогава взаимно да се сбиват, срещата на военачалниците се състоя в края на октомври. Тя доказа взаимното доверие между Цезаровите от мастители. Пътят от Бонония замутина минаваше през нисък и гол полуостров, образуван при сливането на две малки реки. В уречения ден и час от към Бонония се зададоха пет легиона на Октавиан а от към Мутина, пет легиона на Антони. Те спряха едни срещу други на еднакво разстояние от полуострова. До рекичките слязоха само конните отряди, всеки по 300 души. Спряха се пред мостовете, които водеха към полуострова. Пръв стъпи на него лепит, обиколи го и размаха плаща си знак, че всичко е наред. Чак тогава от двете срещуположни страни се приближиха Антония и Октавиан, всеки сам и без оръжие. Тримата военачалници седнаха в средата на полуострова. Като консул Октавиан зае почетното място в центъра. Цял ден се съвещаваха, а двете застанали една срещу друга редици от въоръжени до забили легионери. зорко следяха дали разговорът се води в достатъчно сърдечна и приятелска атмосфера. Същата церемония се повтори и на другия, и на по-другия ден. Имаше много въпроси за уточняване. Споразумението беше сключено. Триумвиратът. В зори на 27 ноември Римският форум беше обграден от въоръжени военни отряди. При такава грижлива охрана заседанията на Народното събрание протичаха бързо и гладко. Проектозаконът, законът, предложен от Народния трибун Поблитит, беше прият единодушно. Ето главното съдържание на указа. Създава се нова институция под название Triumvirai Republishing Stendi, три тричленна комисия за управление на държавата. В триумвирата влизат Марк Антони, Марк Емили Лепит и Гай Юлий Цезар Октавиан. Всеки от тях за срок от 5 години получава власт, равняваща се на консулската. От известно време и тримата военачалници бяха в Рим. Влязоха в столицата един след друг, всеки в различен ден, всеки с по един легион и личната си охрана. За да не превъзхожда с нищо колегите си, Октавиан трябваше да се откаже от консулската титла. Тази длъжност бе заета от доверен човек на Триумвирата. Разбира се, при огромната власт на новите господари на Рим тя фактически означаваше вече само почетно звание. Столицата беше вече известно, че при първата си среща Триумвирите са си поделили провинциите. Антони получи цяла Галия, без честа, която граничеше с Пиренеите. Тази част, както и цяла Испания се падна на Лепит. Но Октавиан се паднаха Сицилия. Сардиния и Африка. Същност Октавиан остана на сухо, тъй като Сицилия се владееше от Секст Помпей, които същевременно господстваше и по море, като по този начин отрязваше достъпа и до останалите провинции. Но тази подялба отговаряше на съотношението на силите. Октавиан беше най-слаб и получи най-малко. Освен това Фрим се говореше, че на войниците на триумвирите е обещана голяма награда. След победата над Брутика си и Каси, легионерите ще ли да получат земите на 18 най-богати градове на Италия, чието жители ще бъдат изселени. Почти непосредствено след срещата при Бонония в столицата пристигнаха тайни пратеници на тримата военачалници с задача незабавно да ликвидират петнадесетина на от най-влиятелните сенатори. Те успяха да убият само четирима, останалите или се скриха, или не бяха в Рим. Тази акция предизвика паника в града. В усилията си да възстанови реда консулът Педи, роднина на Октавиан, получи сърдечен удар и умря. Но сега вече гледаха спокойно на бъдещето. Който трябваше да умре, умря. За по-нататъчни репресии не можеше и дума да става. Проскрипциите През нощта на 27 срещу 28 ноември на много места в града се появиха големи обяви – проскрипции. Тълпите, които се събраха пред тях на разсъмване, прочетоха. Злодейското покушение върху живота на Цезар ясно показа, че прекалената снисходителност към вероломните елементи не може да бъде норма на поведение. Ето защо цялата отговорност за въвежданите сега принудителни мерки за осигуряване на реда пада върху убийците на Цезар и техните покровители. Благото на римския народ изисква да се вземат наказателни мерки срещу тези престъпници, които до ден днешен остават безнаказани. С цел да се осигури пълна безопасност на населението по време на военните действия, необходимо е напълно да бъдат обезвредени враждебните елементи в самата столица. Бързото и цялостно провеждане на тази акция е в интерес на целия народ, който понесе толкова страдания в резултат на продължителните войни. За сурово наказание на престъпните елементи настояват въоръжените сили. С цел да се избягнат всякакви недоразумения и възможности за злоупотреба, публично се съобщават имената на лицата, които се обявяват извън закона. Забранява се послоняването, укриването и подпомагането по какъвто и да било начин на долу изброените лица. Виновните в такова престъпление, както и в укриване на подобни деяния от властите, подлежат на същото наказание, както лицата, обявени извън закона. Който убие такова лице и докаже това, като донесе главата му, получава, роденият свободен, 100 000 сестерци за всяка глава. Робът, 40 000 сестерци се за всяка глава и освобождение, за донесение се предвижда награда в същия размер. На наградените и направилите донесения се гарантира запазване на имената им в пълна тайна. Имуществото на лицата, обявени извън закона, преминава в собственост на държавата, с изключение на зестрата, донесена от съпругата на лицето, фигуриращо в проскрипциите. Една десета от имуществото на бащата за всеки син и едно наклонена черта 20 за всяка дъщеря. Подписано от Марк Емилий Лепит, Марк Антони, Гай Юлий Цезар Октавиан, Триумвири, управляващи републиката 4-6. Отдолу се изброяваха имената на 130 души, обявени извън закона. На следващия ден излязоха нови списъци. Общо бяха осъдени около 300 сенатори и 2000 души от съсловието на конниците. Целта на проскрипциите беше да се отстранят богатите хора, настроени враждебно към триумвирите, и да се сплаши цялото население, но същевременно трябваше да се спасят и финансите на държавата, като се заграби имуществото на проскрибираните. Съкровищницата на републиката беше празна. Поддържането на огромните армии изискваше милиони, а подготовката за война още повече. В същото време от най-богатите източните провинции данъци изобщо не постъпваха а сумите, които идваха от запад, бяха твърде скромни. Започна голям лов. Дивеч бяха хората, които до вчера заседаваха в сената, заемаха най-висши длъжности, притежаваха милиони. Различно беше и поведението, и от на жертвите. Повечето от тях се опитваха да се укрият и по всякакъв начин бранеха живота си. Нещастниците биваха измъквани от най-невероятни скривалища, от отходни ями и кладънци, от комини и тавани, от скринове и колиби. Някои от страх се самоубиваха. Други си седяха пред къщи и спокойно чакаха палача, а дори и сами тръгваха към него. Най-смелите посрещаха желатите с оръжие в ръка и скъпо продаваха живота си. Семействата и близките на жертвите също се държаха различно. Имаше жени, които отиваха на смърт заедно с мъжете си или се самоубиваха до техните трупове. Други жертваха скъпоценностите, та дори и честа си за да им спасят живота. А трети храбро споделяха със съпрузите си опасностите и трудностите, бягайки през планини, пустини и морета. Ала намираха се и такива, които сами показваха на войниците, къде са се скрили мъжете им. Някои роби сами убиваха проскрибираните или ги предаваха в ръцете на палачите. Други, дори когато ги изтезаваха, не издаваха господарите си. А трети загиваха заедно с господарите си или се предаваха вместо тях, за да прикрият бягството им. Имаше и господари, които се предаваха в ръцете на палачите, за да спасят робите си от изтезания. Много от обявените извън закона успяха да избягат на изток, при Марк Брут и Каси, или в Сицилия, при Секст Помпей. Странстванията им изобилстваха с необикновени приключения, соцеляване по чудо и страшни перипетии. Но не бяха малко, осъдените на смърт, които успяха да се укрият в самата Италия. Някой от тях по покъсно стигнаха до най-високи държавни длъжности. Главите на убитите бяха изложени на форума, заковаваха ги на трибуната. През тези мрачни седмици имаше и трагикомични сцени. На 31 декември трябваше да се отпразнуват нимите победи на Лепит над някакви малко известни племена в Испания. Съмняваха се обаче дали народът, огнетен и разстроен от последните събития, изобщо ще погледне тържественото влизане на ненавистния триумфатор в града. Предварително взеха мерки за преодоляване на тази пасивна съпротива. Издаден бе едикт, в който се призоваваше към масово участие в тържествата. Неевилите се подлежаха на включване в черния списък. Благодарение на това, насърчаване, тържественият ден мина в ведро настроение. На едно от заседанията на Сената бе предложено всеки от триумвирите да носи венец, с какъвто се удостояват лицата, спасили живота на свой съгражданин. Защото Доказваха авторите на проекта, триумвирите повече от всеки друг са заслужили това отличие, те биха могли, стига да искат, да обявят извън закона много повече граждани. Значи, всеки, който още е жив, трябва да благодари на тях. Трудно е да се отрече убедителната логика на това умотворение. Кой е виновен? В тайните заседания на триумвирите не са участвали никакви външни лица. Не са запазени никакви документи и протоколи от които да се види каква е вината на всеки от властниците за престъпленията, свързани с проскрипциите. Най-спорна е ролята на Октавиан. Древните и съвременните почитатели на бъдещия император предпочитат да отминават с мълчание неговото участие в това недостойно дело. За това пък привържениците на Антони, както и защитниците на Стария ред обвиняват Октавиан в най-тежки грехове – студена жестокост, язвителен цинизъм, сурова безпощадност. Тези обвинения се повтарят от векове. Разбира се, човек може да се измъкне като съветони, който обаче не е бил лишен от известни амбиции. Искало му се е да блесне с най-благородната от всички добродетели на историка, безпристрастността. Оказва се, че човек може невероятно лесно да придобие и да практикува тази добродетел. Когато се съмнява, трябва просто да се постави противоречивите факти, без дори да проверява, кой от тях е по-добре установен и по-правдоподобен. И така, според съвето ни Октавиан изглежда дълго време се е противопоставил на въвеждането на проскрипциите. Това е хубаво. Октавиан се отличавал с необикновена безпощадност, не отстъпвал пред ничи молби, не искал да се прекратят преследванията. Това е лошо. Сред безбройните противоречиви възгледи мнения, изказвани през вековете относно отговорността на Октавиан за проскрипциите, с своята съдържателност и точност се откроява оценката на Каси Дион. Той е живял 200 години след Октавиан. Достатъчно близко е бил до онази епоха, за да разполага с многобройни извори, от които почти нищо не се е запазило до наше време. А от друга страна, достатъчно далеч от нея, за да може да бъде истински безпристрастен. Но най-важен е фактът, че Каси Дион е бил не само учен историк, но и активен политик. Това е рядко съчетание. Еднакво ценно във всички времена, и в древността, и днес. Ето защо си заслужава да се запознаем с мнението на Каси и Дион за проскрипциите. Всичко това е било дело главно на Лепит и на Антони, които са имали много врагове, тъй като дълго време са били приближени на Цезар Старши и години наред са били висши съновници и наместници. Изглежда, че на участвал само до толкова, доколкото имал дял в управлението, защото много хора са били ликвидирани, без той да е имал някаква нужда от това, а и по природа не е бил жесток, възпитавали са го в духа на бащините му принципи, т.е. в дух на търпимост. Всъщност той е бил още млад, едва е навлизал в политическия живот и не е имал причини да мрази толкова много хора. Напротив, жадувал е за популярност. За това говори фактът, че щом скъсал с другите двама и започнал да управлява сам, никога вече не допуснал подобни жестокости. А и тогава той не само, че предложил малко хора за проскрипциите, но мнозина дори спасил. Отнасил се много сурово към тези, които издавали своите господари или приятели, и изключително меко към онези, които помагали на осъдените. За пример може да послужи случаят с благородната дамата Нузия. Тя скрила съпруга си Тидвини, жертва на проскрипциите, в един сандак освободения роб на име Филопоймен. Успяла да убеди всички, че мъжът и кратко е умрял. По късно тя издебнала удобен случай, когато един нейн роднина уреждал представление. Помолила Октавия да накара брат си да дойде в театъра сам, без другите триумвири. Тогава се приближила до него и му открила всичко. Казала дори да внесат сандъка и от него излязал съпругът и кратко. Цезар Октавиан бил смаян и простил на всички, а Филопоимен зачислил към съсловието на «конниците». В интересна истината трябва обаче да признаем че поне един човек с абсолютна сигурност е бил обявен извън закона изключително по настояване на Октавиан. Става дума за Силици и Корона, единствения съдия, който през август се осмели да гласува за оправдаване на цезаровите убийци. Тук Октавиан е бил безкомпромисен. Той се е чувствал преди всичко като отмстител на своя осиновител. 4.7. Смъртта на Цицерон. На. Осеха се слухове че при съставянето на списъците Октавиан опорито защищавал Цицерон. Но накрая бил принуден да отстъпи. Преди всичко, защото е имал най-малко право на глас като най-млад и най-слабо тримата. Второ, защото Антони от дъното на душата си мразеше Цицерон. И най-после, защото другите двама триумвири напълно доказаха, че поставят справедливостта над всичко, още в първия списък лепит посочи брат си Поул. А Антони, Брата на майка си. Преди няколко месеца двамата бяха гласували в Сената за обявяването на Антони и Лепит за врагове на народа. Това беше цялото им престъпление. Въпреки принудителното съгласие, Октавиан беше чист пред Цицерон. Още през август той му даде голям шанс, като му позволи официално да напусне Рим. Тогава, ако Цицерон бе пожелал, можеше да отида дори при Марк, Брут и Каси. Можеше да избяга от Италия още през ноември когато се разнесуха слуховете за споразумението между тримата. А той знаеше колко го мрази Антони. Но Цицерон отлагаше до последния момент. Веста, че включен в списъците, и то заедно с сина си, брат си и племенника си, го завари в Тускулум, едно градче само на няколко часа от отрим. Той веднага се отправи към малкото пристанище Стура. Съпровождаше го брат му Квинт. Верни роби ги носеха флектики. Намерението им беше да отплават за Македония, за да се доберат до армията на Брут. Но още преди да стигнат до стура, Квинт Цицерон реши да се върне. Не беше взел никакви пари, а и брат му имаше малко. Братята се прегърнаха разплакани и се разделиха, за да не се видят никога повече. Няколко дни по късно Роби издадоха Квинт. Обиха го заедно с сина му. Фастура Цицерон се качи на един кораб и с попътен вятър още същия ден стигна до Носцирцея. Кормчията искаше да продължи, но по неизвестни причини Цицерон промени решението си. Слезе на сушата, настани се в лектиката и заповяда да го върнат в Рим. Може би е очаквал брат си? А може би е искал да моли за милост Октавиан? Скоро обаче размисли и отново се върна в Фастура. Тук пренощува. На другия ден отплава по край брега към каята, там слезе, за да си почине своята крайморска вила близо до Формия, защото пътуването с кораб не му понасеше. Както обикновено през зимата, над къщата се виеха гарвани и врани и грачеха зловещо. Рубите се опасяваха от потеря и го караха да бърза. Имаха право, щомбегълците излязоха във вилата на отряд войници, командвани от Херени и Попили Ленас, който някога беше клиент 4-8 на Цицерон. Прочутият оратор го спаси от присъда за убийство. Войниците издъниха вратата на вилата. Робите, останали там, като едни твърдяха, че нямат представа къде е техният господар. Но вилата се намираше на един хълм и отгоре забелязаха, че по пътека сред дърветата и храстите явно се промъква лектика. Попили лена с част от войните се спусна по склона право към мястото, където пътечката излизаше до морето. Херени и останалите от отряда се втурнаха по пътеката. Цицерон чу стъпките на преследвачите. Заповяда на робите да спрат. Понавик с лявата ръка малко нервно потъркваше брадата си. Гледаше право към наближаващите. Лицето му беше измъчено и отслабнало, беше брадясъл и почернял. Центурионът вдигна меча си, Цицерон подаде глава от лектиката, сякаш да ускори неизбежното. Дали от нервност или от неопитност, но войникът трябваше три пъти да замахне, докато падне главата. Беше 7 декември. След няколко дни Цицерон щеше да навърши 64 години. Когато донесоха на Антони главата и дясната ръка на Цицерон, триумвират не можа да удържи радостта си. Нареди веднага да забучат на трибуната, от която великият държавен мъж толкова пъти бе говорил пред народа на Рим. Херени получи награда, 10 пъти по-голяма от предвидената. Веднъж след много години Октавиан, тогава вече принцепс 4-9, неочаквано влезе в стаята на един от внуците си. Момчето явно се смути и несръчно се опита да скрие някакъв папирусен свитък. Октавиан го взе и започна да го чете прав, все повнимателно. След малко го върна на момчето. Каза му, той беше мъдър човек. Мъдър човек и обичаше родината. Говореше за Цицерон, бунтът на жените. На 1 януари 4 година встъпиха в длъжност новите консули, Луци, Мунаци Планк и Марк Лепит, триумвират. Същия ден триумвирите, а след тях и сенатът, и магистратите тържествено се заклеха, че свято ще следват повелите на Цезар. Той беше въздигнат сред боговете. От тогава синът му Октавиан прие към името си титлата – Диви Филиас, син на божествения. Това бе първият случай в римската история когато наумрял се отдава почет като на божество. За да се почете паметта на Цезар, във всички градове на Италия трябваше да му издигнат паметници. В самия Рим, на Форума, на същото място, където преди две години пламна кладата с тленито станки, бе поставен ултар, а по-късно издигнат храм на Божествения Юлий. Всички граждани под страх от проклятие и висока глоба се задължаваха тържествено да празнуват рождения ден на Цезар. А денят на неговата смърт беше обявен за нещастен. Величествени бяха тези чествания и постановления, а ламрачната действителност хвърляше черна сянка върху красивата фасада. Финансите на държавата бяха в катастрофално състояние. Венецът от отсечени глави, опасващ трибуната на форума, ставаше все по-гъст, но чистата печалба от тази голяма акция се оказа значително по-малка, отколкото се предвиждаше. Движимото имущество на обявените извън закона обикновено се разграбваше от убийците и войниците, понякога простолюдието, а понякога самите обречени го унищожават, а за къщите и поземлените имоти рядко се намираше купувач. Защото всеки, който имаше някакъв капитал, се страхуваше да го извади наяве, за да не би самият той да стане жертва на проскрипциите или на разюзданите войници. Всъщност най-ценните обекти почти без пари се купуваха от офицери и от приспособилите се към новия режим, които имаха предимство при разпродажбите. Тогава триумвирите бяха осенени от идеята да обложат с висок данък за военни цели и муществото на 1400, от най-богатите жени нещо не бивало в Рим. Възмутените жени се обърнаха към Фулвия, съпругата на Антони, с молба да се намеси. Делегацията изобщо не беше допусната в палата. Майката и сестрата на Октавиан искаха да помогнат, но думата на младежа най-малко се чуваше. Тълпа от разгневени знатни дами, всяка придружавана от приятелка и рубини, се отправи към форума. Жените разблъскаха стражите и се приближиха до самата трибуна, откъдето триумвирите ръководеха заседанието на Народното събрание. От името на унеправданите заговори Хортензия, дъщерята на славния оратор Цицерон, ние, жените, не участваме в политическия живот. Почестите, длъжностите и славата не са за нас. Но пък не водим и злополучни войни. Затова държавата никога не облагала с данъци собствеността на жените. Обратно, самите жени доброволно са давали за нуждите на републиката всичко най-ценно, когато е надвисвала опасност. И сега сме готови да поступим като нашите прабаби, ако наистина ни Отечеството. Но ние не искаме и няма да плащаме за вашата война. На вас, господарите, които искат да се разпореждат с републиката. Опитаха се да прогонят жените от трибуната. Вдигна се врява и писък, настана суматоха. А симпатиите на тълпата съвсем явно бяха на страната на жените. На следващия ден беше прият указ, който представляваше несъмнена отстъпка. С данък за военни цели бяха обложени само имотите на 400 жени. Тъй, че триумвирите претърпяха поражение. За това пък всички граждани на Италия, притежаващи имущество на стоеност над 100 000 сестерци, бяха длъжни да внесат едно наклонена черта 5 от него и целия си едногодишен доход за военни цели. За укриване на имущество се предвиждаха строги наказания, а на доносниците се гарантираха високи награди. За да се облегчи държавната хазна, за зимния сезон легионите бяха разквартирувани из градовете на Италия, а издръжката на войските се прехвърляше на общините. На практика това означаваше, че тези места ще бъдат оплечкосани от разпасените войници. Точно по това време умря Атия, майката на Октавиан. Погребаха я е на държавни разноски 5.0. Но веднага след това към властите се обърна някакъв войник, който искаше да му дадат имуществото на покойната. Това не беше някакво особено своеволие или нахалство. Твърде често по онова време собствеността на починалите преминаваше в ръцете на войниците. Нали те бяха истинските господари на републиката, съдбата на триумвирите зависеше само от тях. И всички напълно си даваха сметка за това, и войниците, и номиналните владетели на Рим. Тази корумпирана и озверена армия трябваше да се изпрати на изток срещу могъщите сили на Брут и Касии. На изток. Убийците на Цезар не си губеха времето. Брут се укрепи в Македония. Акаси, Сирия и съседните страни. И двамата подсилваха старите легиони и формираха нови. Привличаха в тях римляни, избягали от Италия поради терора на триумвирите или пък живеещи на изток. Но тези случайни хора не бяха годни за войската. Само с липсата на подходящи хора може да се обясни фактът, че за виш офицер в един от легионите на Брут беше назначен някакъв 23 годишен младеж, нисък, набит, късоглед. Той дошъл на удобна от Римфатина, за да учи философия. Тук го заварила войната. До тогава не бил служил във войската и произхождал от нишите слоеве на обществото. Бил син на освободен роб. Наричаше се Квинт Хораци Флак. В края на 43 година Брут и Каси се срещнаха в Мала Азия, в Смирна. Тук те съставиха план за действие. Решиха преди идването на триумвирите да се разправят с народите и градовете, за подозрени в благосклонност към тях и едновременно с това да попълнят вечно зещите каси на двете армии. Съгласно този планка си превзе и опустоши богатия остров Родос, а Бруд се отправи към Лидия, област в южната част на Мала Азия. При завладяването на главния град Ксантус се разиграха страшни сцени. Защитниците на града убиваха жените и децата си, а след това и себе си. Въпреки призивите на Бруд, който не беше Сатрап, и въпреки усилията на войниците, този безумен порив към смъртта не стихна. След дълги търсения в димящите пепелища на града, намериха само няколко десетки оцелели по чудо. Двамата военачалници се срещнаха отново, този път в град Сеарди. Тук между тях избухна остър спор. Възможно е Каси да обвинявал Бруд в идеализъм и прекалена снисходителност, защото самият той бе събрал народос 8000 таланта, а Бруд донесе от своя поход само 150. По това време се разчу, че първите легиони на Триумвирите вече се прехвърлили през Адриатика и започнали военни действия в Македония. Брут и Касии забравиха древните спорове. Последната армия от защитници на републиканските свободи потегли към северното крайбрежие на Егейско море, бъдещия военен театър. През септември стигна до Черноморските проливи, край Хелеспонд. Започна прехвърлянето на европейския бряг – Филипи. Наръсъмване в палатката на и влезе бруд. Личеше си, че е развълнуван от нещо, но се старае да изглежда спокоен като Сетоик. Тази нощ, под на той, преживях нещо удивително. Както обикновено, бодърствах късно. Целият лагер спеше, навсякъде цареше тишина и спокойствие. Някъде далеч подвикваха стражите. Седях в палатката, лампата мъждукаше. Бях се замислил. Внезапно усетих лек повей, сякаш някой повдигна завесата на входа. Погледнах натам, действително се мярна нещо, но не мога да го опиша. Нещо огромно и отвратително, нито човек, нито призрак, някаква чудовищна сянка. Макар и много изплашен, все пак попитах, кой си ти? Видението отговори, твоят зъл дух, беруте. Ще се срещнем при Филипи. Каси и слуша разказа на приятеля си с нисходителна усмивка. Дори се радваше, че му се отдава възможност да изложи възгледите на любимия си философ, материалиста Епикур, за същността на сетивните възприятия и на представите. Така сред глъчта и суетнята, които обикновено съпътстват вдигането на лагера, двамата военачалници се задълбочиха в разсъждения за тънкостите на Епикуровото материалистическо тълкуване на явленията. Призраци и духове, разбира се, няма. Всички така наречени видения са само отражение на вече видени или чути неща. Паметта ги запазва. Случва се обаче преумора или болест да разхлаби връзките в архива на паметта. Тогава няколко случайно откъснати отпечатъка започват да блуждаят пред сетивата, създавайки у нас впечатление, че виждаме или чуваме нещо. Брут, разбира се, е преуморен. А навикът му да стои над книгите по цели нощи сигурно е убийствен за организма. Нищо чудно, че губи власт над паметта и сетивата си. Най-вероятно е да е задремал през нощта, макар и да не си спомня за това, и в същия момент от книгата на паметта му е изпаднал лист, на който е било написано – Филипи. Това е съвсем логично, защото това име напоследък се повтаря на всеки военен съвет. И наистина беше така. От известно време в лагера на Брут и Касии много се говореше за Филипи. Знаеха, че близо до града действат двама от висшите офицери на Антони, изпратени с 8 легиона като форпост на голямата армия. През Филипи, разположен на Тракийския бряг на Егейско море, минаваше главният път – Вия Егнация, който водеше от Адриатика към Ориента. Двете противникови армии, настъпващи една срещу друга, трябваше да се срещнат именно тук, в околностите на Филипи. Отначало военачалниците на Антони се изнесоха значително по наизток, чак до Дориск. Когато обаче 19-те легиона на Брутика си се приближиха заедно с предвожданата от Тилия и Цимбър флота, движеща се близо до брега, те отстъпиха до самия Филипи и заеха ивицата. Притисната между планините и морето, така наречените Сапейски врата, местните жители, траките, им показаха околен път през гористи планини. След теже петневен преход Брут и Касии заобиколиха теснината и стигнаха до Филипи. Противникът, опасяващ се от обкръжение, веднага се оттегли на запад, към град Амфиполис. Филипи се намираше на южния склон на планината. Между града и морето се простираше мочурлива равнина. Двамата военачалници избраха за лагер ниските възвишения, между които минаваше Вия Егнация, малко на запад от градчето. Освен обикновените укрепления от западната страна, беше издигната обща линия от допълнителни укрепления. Флотата беше разположена в близкото пристанище Неапол 5.1, откъдето поддържаше връзка с кладовете на армията на остров Тасос. Скоро пристигна Антони и построи лагера си в равнината, западно от позициите на Брут и Касии. Октавиан, прекарал тежка болест, се появи малко по-късно. Беше толкова отпаднал, че дори в лагера трябваше да го носят в лектика. Лепит беше останал в Рим. Силите на противниците бяха почти равни, приблизително по 100 000 души. Двамата триумвири имаха общо 19 легиона и около 13 000 конници. Останалите легиони още не бяха пристигнали. Част от тях охраняваше дългата и единствена линия за снабдяване на армията с провизии – Вия Егнация от Аполония до Амфиполис. Брут и Каси имаха също толкова легиони. Но конницата им беше по-голяма. Съставена бе почти изцяло от чужденци наемници. Триумвирите искаха битката да започне по-скоро, тъй като трудностите с снабдяването заплашваха да се превърнат в катастрофа. Още преди една година Брут бе ограбил и разорил Македония. Идваше зима, а най-лошото беше, че вражеската флота контролираше Ионийско и Адриатическо море. Предвождаха Алуций Стаемурк и Гней Домиция Ахенобарб. А в Сицилия се разпореждаше секст Помпей. Преди да започне кампанията на изток, приятелят на Октавиан Салвидиян Руф се опита да го изтласка поне от най-важните пунктове, но претърпя поражение. За да предизвика битка, Антони започна да строи на изток на Сипи и укрепления в мочорищата. Възнамеряваше да прекъсне връзката на противника с неаполитанското пристанище. Щом прозря плановете му, каси се зае да строи фортификации перпендикулярно на набелязания от Антоний път. При тези условия в началото на октомври стана първото сблъскване. Около обяд легионите на Антоний изневиделица нападнаха укрепленията на Касии, а след това и лагера му. Понеже изненаданият противник се отбраняваше слабо, а атакуващите се врязаха дълбоко. Касии съвсем загуби ориентация. Штом зърна галопиращата конница, той помоли верния сироб да го пробода с меча. А това бяха конници от лагера на Бруд. Идваха да съобщят, че там са спечелили бляскава победа. Когато забелязали какво става на левия фланг, легионерите на Бруд сами, без заповед, се хвърлили в бой. Част от тях ударили откъм от към фланга отрядите на Антони, а другите, предвождани от Марк, Валерий Месала Корвин, атакували лагера на Октавиан. Превзели лагера необикновено лесно. Октавиан се спасил само благодарение на това, че излязъл от палатката на обход по позициите. Намерили само лектиката му. При вечер, когато положението се изясни, двете войски се върнаха в лагерите си. Така завърши първата битка при Филипи. Тя не донесе слава на военачалниците на нито една от страните. По заповед на Брут, тялото на неговия приятел и саратник Касий беше погребано на остров Тасос. Същия ден, когато край Филипи се водеше битка, в Юнийско море плаваше голям конвой. Той караше от Италия за Аполония подкрепление за армията на Триумвирите, два легиона, единият от които беше прочутият Марсов легион и няколко кухорти. Неочаквано конвоят беше нападнат от 130 военни кораба под командването на стая Мурк и Домиция Хенобарб. Движейки се без съответното прикритие, транспортните кораби лесно станаха плячка на нападателите. Хиляди войници отидоха на дъното без да могат дори да извадят мечовете си. Разстроени от това поражение, триумвирите още по-енергично се стремяха към нова битка. Брут обаче правилно преценяваше положението и гледаше да отклони битката. Неговата армия, която владаеше морето и се снабдяваше от Асос, не се страхуваше от есента и зимата. Обаче офицерите на Брут бяха на друго мнение. На войниците им мръзна да стоят на бивък дотежаха им мъките и незгодите на постоянната бойна готовност. А легионите, които нахлуха в лагера на Октавиан, бяха прекалено уверени в своето превъзходство. Въпреки това Брут едва ли би отстъпил, ако отново не бе възникнала опасност да се прекъсне връзката с лутата, Антони и Октавиан построиха три малки лагера и укрепления на изток, между блатото и неговата линия. Така на 23 октомври започна втората битка при Филипи. Изходът на сражението се реши на левия фланг на брутовите войски. Той беше много разтегнат и на удара. За поражението допринесе им модността на бившите легиони на Касии. Веднъж победени, те паднаха духом. Самият брут успя да се оттегли с голям отряд в планините. На другия ден видя, че е обграден от всички страни и няма никаква възможност да се добере до флотата си. Едва тогава реши да последва примера на приятеля си. Със собствената си ръка заби меча в гърдите си, право в сърцето. Антони, който имаше слабост към театралните жестове, заповяда да увият тялото на Бруд в пурпурната му императорска наметка и да го изгорят, а праха да изпратят на майка му Сервилия, някога толкова близка на Цезар. Марс Ултур 40 години след битката при Филип и Октавиан, който тогава носеше титлата Август, извърши тържественото освещаване на храма на Марс Ултур, Намиращ се на новия форум Фрим, Рим. Дебелите каменни стени са се запазили до ден днешен, сиви и зловещи. Още на бойното поле при Филипи, когато се решаваше изходът от противоборството, той даде обед да построи това светилище на бога на войната и отмъщението. Брут и Каси сами сложиха край на живота си. В битката загинаха много от заговорниците. Други, по примера на военачалниците, се самоубиха. Трети бяха заловени и незабавно обезглавени. Някои успяха да избягат и да намерят обежища Сицилия при секст Помпей, но покъсно и върху тях се стовари наказващата десница на бога на войната. Така че замисълът бе изпълнен. Синът отмъсти за смъртта на баща си. А това беше велики свят дълг, разбираше го всеки римлянин. Кръв за кръв, живот за живот, такъв е законът. Октавиан изпълни до край задачата която си беше поставил още като младеж, неопитани без приятели, обграден от всякъде от врагове. Но той не отмъщаваше сляпо и кръвожадно. Само към убийците и безогледните врагове беше безмилостен. На другите лесно и от сърце прощаваше. В битката при Филипи се спасиха няколко пълни формации на Бруд. Веднага ги приеха в армията на триумвирите. Също така почти всички войници и офицери, които се пръснаха по света, Покъсно напълно възстановиха правата си. Сред тях беше и онзи студент от Атина, Квинт Хораци Флак, на когото не провървя много като трибун на легион. Въпреки, че беше нисък и късоглед, той бягаше добре. Веднага захвърли тежкия щит. след дълго стигна до Рим и започна да си търси работа. А приятелят му Помпейвар, който избяга в Сицилия, се завърна в Италия чак след 12 години. Победителите протегнаха ръка дори на висшите офицери на Брут и Каси. Един от тях беше Месела Корвин, който по време на първата битка превзе лагера на Октавиан. Той премина на страната на триумвирите, а покъсно се свърза с Октавиан и му служи вярно. 11 години по-късно именно Месела Корвин помогна много за победата на Октавиан над Антони и Клеопатра при Акциум. Тогава Октавиан го похвали малко заедливо. Ти пак се прояви както при Филипи. А Корвин му отговори и съвсем спокойно. Защо не? И сега, както и тогава, воювах за справедлива кауза. Октавиан се усмихна и те останаха приятели до края на живота си. Част втора. Нептун, бог на морето. Идилията. Той беше висок, с черни, късо подстригани коси и с скулесто селяшко лице. И наистина произхождаше от селско семейство. Само, че беше болнав, плах и срамежлив като момиче. Беше роден и израсъл на север, в Галия край пад, но по-голямата част от живота си беше прекарал на юг, крайния Аполитанския залив и в Сицилия. На училище беше ходил в Мантуа, Кремуна и Емедиолам 5-2, а после в Рим и Неапол. Познаваше добре гръцката и римската литература, с воодушевление навлизаше в тайните на философията на Епикур, не му бяха чужди дори математиката и медицината. Но винаги говореше трудно и без желание и правеше впечатление на необразован човек. Освен когато декламираше собствените си творби. Тогава гласът му се променяше и звучните стихове се лееха мелодично. Наистина, макар и почти 30 годишен, той беше написал малко стихотворения и в нито едно от тях не прозираше истински голям талант. Най-сериозното му произведение носеше заглавието Комар. Тъй като прославяше комара, който охапал по за спалия пастир и по този начин го спасил от допълзялата до него отровна змия. Пастирът се събудил, замахнал и убил комара, но навреме забелязал смъртната опасност. В награда за героичната постъпка сложил надгробна плоча на комара. Авторът на тази поема се наричаше Публий Вергили Марун. Този непохватен човек, откъснат от живота и неговите проблеми, научи един ден, че малкият му имот близо до мантуа, от който се прехрамва и той. И цялото му семейство... Ще бъде конфискуван в полза на ветераните от армията на триумвирите. Отдавна вече се носеха слухове, че ще бъдат отчуждени много имоти, но до тогава не се споменаваше за мантуа, макар че се говореше за съседната кремона. След битката при Филипи обаче се оказа, че земята няма да стигне за всички войници, на които са обещали парцели. Предвидените за отчуждение площи трябваше да се разширят. Именно за това в нивите около Мантуа започнаха да размерват парцели за новите собственици на тази земя, надменните войници. Неизвестно по какво чудо Вергилий е успял да се добере до Азини и Полион, тогавашния наместник на провинцията Цизалпийска Галия. Може би са го препоръчали младите литератори от Рим и Неапол. Споразумението с Антони именно на Октавиан се падна да извърши най-мъчителната операция, да отчужди имотите на десетки хиляди древни замеделци в Италия. Октавиан много ценеше мнението на влиятелния наместник на Цизалпийска Галия, провинция с ключово значение. Благодарение на Азини триумвират запази имота на семейството на Вергилии, но колко други жители на обречените градове са сълзи на очи се простиха с родния си край. Може ли човек в такива времена да възпява великите подвизи на комарите и да изучава атомния строеж на света? Мисълта, въпреки волята дори, се връща към нивите, лузята и горичките околородния дом, към стадата, които пъсат посочните ливади, към всичко онова, което нас малко не си загубил и което е най-скъпото на света, защото там е преминало детството ти. Сега дори най-близките му съседи тръгват, на им видят очите, без никаква представа за бъдещето. С каква завист му казват тези бездомници? Ти си излежаваш под сянката на клонестия бук и си свириш на пищелка селски песнички. А ние напускаме родната земя, оставяме бащиния край. Какво може да им отговори? Може би само това. Бог е този, който ми е дал тази сладка почивка. Защото за мен той винаги ще бъде Бог. Благодарение на него моето стадо си пасе спокойно, а аз и свиря, каквото ми душа иска. Тези думи няма да спрат жалбите ни с гнаника. Той ще продължи да нарежда. Значи тези нивия. Щастливецо, ще си останат твои. Много са големи за твоите нужди, макар че едни са каменисти, а други му чурливи и раждат само тръстика. Пак ще търсиш хладна сянка край някои изворче или поточе. Синура наблизо ще жужат пчели над светята и ще те унасят в сън. А на високия бряст безпир ще гукат любимите ти гълъби. А пък ние си отиваме. Едни ще поемат към опечената от слънце Африка, други към Сицилия а трети към далечна Британия. Дали пак ще зърна някога, макар и след много години, родния край? Ще видя ли тревесалия покрив на родния дом, тази земя, в която съм вложил толкова труд, ще стане собственост на някой разпасан войник. Някакъв Варварин ще пожена онова, дето аз съм посял. Ето докъде ни доведоха раздорите нас, нещастните, с каквото отеши човека, който напуска земята си. Може би само с тази покана, можеш да останеш през нощта при мен. Имам зрели ябълки, меки кестени, буца сирене. А в далечината над комините вече се вие пушек и все по-дълга става сянката на високите планини. От такива мисли и образи се ражда първата идилия на Вергилии. А с нея и величието на поета Петри. Перузия. Октавиан се връщаше от Македония изнемощел от болеста и изтощен от военните незгоди. Чу се дори, че умрял, и у на този слух предизвика нескрита радост. В Италия го очакваха толкова сериозни трудности и опасности, колкото не му се бяха струпали през последните пет години от живота, който съвсем не беше идиличен. Предстоеше му сам да се справи с една тежка задача – да засели ветераните на конфискуваните земи. Антони се беше отправил на изток, за да измъкне от тамошните провинции, неотдавно оплечко са ни откъси, парите, обещани на войниците. Лепит вече не влизаше в сметката. По време на битките при Филипи научиха, че влязал в тайни преговори с Секст Пъмпей. За това му отнеха на на Испания и тя бе дадена на Октавиан. Самият Лепит, ако успееше да отхвърли обвиненията в измяна, щеше да вземе провинция Африка 5-4. Ветераните настояваха жителите на най-богатите градове в Италия незабавно да бъдат и селени. А населението на тези градове протестираше и молеше поне за обещатение. Но държавната хазна беше празна. След като започна отчуждаването на имоти, в Рим се полявиха хиляди селени или застрашени от изселване. Тези хора, заедно с семействата си, спяха по площадите и дори в храмовете и будеха в всеобщо съчувствие. То се усилваше от това, че никой не можеше да бъде сигурен за собственото си имущество. Преди година проскрипциите засегнаха само няколко хиляди от най-заможните семейства. Сегашните конфискации нанесоха болезнен удар на десетки хиляди средно-заможни жители на цяла Италия. Положението се влушаваше от факта, че Секст Помпей, който се разпореждаше в Сицилия и в моретата, спираше доставките на зърнени храни за Италия и беше блокирал цялото мореплаване. Неговите пирати вършеха грабежи по крайбрежието. Над страната чието стопанство беше съсипано през годините на гражданската война, надвисна призракът на глада. В същото време онези, които би трябвало да бъдат най-близки съюзници на Октавиан, правеха всичко възможно, за да ускорят неговия провал. Луци Антони, брат на Марк Антони и един от консулите през 4-1 година, покровителстваше привържениците на стария ред. Той недвусмислено намекваше, че триумвирите трябва да се откажат от функциите си, тъй като те не се побират в рамките на нормалното управление и че брат му, щом се върне от изток, ще постъпи точно така. Луци Антоний не криеше симпатиите си към изселваните. А същевременно, за да спечели ветераните, заявяваше, че Марк Антони би извършил заселването по-добре и по-справедливо. Настояваше негови хора да разпределят земята между легионерите на брат му, за да създаде впечатление, че Октавиан мисли само за своите. Емани, Политически агент на отсъстващия в момента Триумвир, хитро насъскваше срещу Октавиан както ветераните, така и селваните. Без съмнение той бе получил тайни инструкции от своя господар, който не искаше Октавиан да се укрепи в Италия. Антони щеше да избере подходящ момент, за да се яви като спасител на отечеството от злопотребите и некадърността на младия цезар. Фулвия, съпругата на Марк Антони, се ръководеше от поемоционални подбуди. От изтоки идваха вести, че мъжът и кратко е започнал връзка с египетската царица Клеопатра. А случаят с Цезар доказваше, че ориенталската владетелка умее да се справя даже и с най-силни личности. Изпълнена с енергия от амбиции, Фолвия нямаше намерение да отстъпи на друга жена мястото до мъжа си, който точно сега като че ли беше стигнал на крачка до властта на целия свят. Тя беше готова да удави Италия в кръв, само и само да принуди мъжа си незабавно да се върне. Макар, че тези трима души действаха по различни подбуди, целта им в края на краищата беше една – да предизвикат безредици и смутове в Италия, за да падне омразният хлапък Октавиан и да се разчисти пътят пред Антонии. За това насъскваха войниците срещу Октавиан. Подстрекаваха ги да настояват за незабавно разпределяне на земята и самоволното пропъждане на собствениците от стопанствата. Въоръжени банди безнаказано грабеха и убиваха. Самият Октавиан едва не стана жертва на бунта в няколко отряда. Недоволството на населението растеше, признаците на анархия и стопанска разруха се увеличаваха. Враговете на Октавиан се чувстваха още по-сигурни поради това, че в Сизалпийска Галия имаше няколко легиона под командването на Азини и Полион и Вентидибас, а отвъд Алпите 11 легиона, командвани от Квинт Фуфикален, наместник на Нарбонска Галия. Тримата военачалници не криеха че признават за авторитет само Марк Антони и в случай на въоръжен конфликт ще се притекат на помощ на самишлениците му. Кален стигна дори дотам, че отказа да пусне шесте легиона на Октавиан, които под командването на Салвидиен трябваше да минат през неговата провинция на път за Испания. Самият Луци Антони имаше шест легиона в Италия, част от които беше сформирал на своя глава. Но по-важно беше че той можеше да разчита на симпатиите и подкрепата на почти всички градове и на остатъка от сенаторската опозиция. От седмица на седмица положението все повече се влушаваше. През асента на 4-1 година пропаднаха опитите за помирение, направени от представители на армиите на двата лагера. Октавиан, който имаше при себе само 4 легиона и кохортите от личната си охрана, преторианците, даде заповед на Салвидиен, намиращ се в северната част на полуострова, веднага да се присъедини към него. Самият той, за да ускори това, излезе от Рим и се насочи към Умбрия. Тогава Луций Антони завладя столицата. По негово предложение Народното събрание обяви Октавиан и Лепит за врагове на народа. Щом обаче се разчу, че Октавиан е близо, Луций веднага напусна Рим и се отправи към Етрурия. Там възнамеряваше да се присъедини към легионите на Бас и Азини и Пулион, които вече идваха от къмци Цизалпийска Галия. Вместо това в Атрурия той попадна посредата между два корпуса на Октавиановите войски и беше принуден да отстъпи към Перузия 5-5. В Рим Народното събрание прие ново постановление. Враг на народа е Луци Антони. А той, надявайки се, че скоро ще дойдат подкрепленията, се затвори стените на Перузия, разположена на висок хълм. За да отреже града от пътищата за снабдяване с продоволствие, Октавиан построи около хълма огромна система от укрепления. След това направи втори, външен пръстен от Робова и насипи. Така се осигури срещу евентуална атака от страна на легионите на Зини и Полиони Бас. Двамата военачалници не се осмелиха да нападнат Октавияни и се отеглиха. Единият в Равена, а другият в Римин. Макар да имаше два силни легиона, монаци Планк също не се осмели да атакува. Беше ги сформирал по инициатива на Фулвия, която се установи в град Пренесте 5-6, в околностите на Рим и оттам ръководеше акцията срещу Октавиан. Действително Планк разгроми някой по-малки отряди на Октавиан, но не посмя да влезе в открит бой и накрая се върна с полеци. Фортификациите около Перузия ставаха все по-солидни. През 50 на крачки върху насипите се издигаха високи дървени кули, общо наброяваха почти 500. Обсъдените изпитваха остра нужда от храна. Отчаяните опити да пробият обрача оставаха безуспешни. Такъв опит направиха през нощта на 31 декември срещу 1 януари 40 година. Хората на Антони се залъгваха, че поради новогодишните увеселения обсаждащите няма да бъдат толкова бдителни, обаче претърпяха поражение. Азини, Полион и Бас отново се приближиха, но трябваше да отстъпят пред силите на Агрипа и Салвидиен. Само огнехвъргачките им напомняха за тях на обсадената перузия. Това накара Антони да поднови опитите си за пробив. Битката продължи цяла нощ и завърши с поражение. В Перузия забраниха да се дава храна на робите. Труповете на умрелите от мъчителна гладна смърт погребваха в големи, общи ровове. Когато и следващата отчаяна атака срещу фортификациите на Октавиан завърши с неуспех, вече беше в февруари 40 година, започнаха преговори. Делегацията на обсъдените, а по-късно и лично Луци Антони получи от Октавиан уверение, че ако капитулира, може да разчита на неговата снисходителност. Перузия се предаде. Никакво наказание не очакваше нито войниците, нито офицерите. Октавиан разреши на Луци да замине при брат си, но той отказа. Знаеше, че и там не го чака нищо добро. Той действаше съвсем своеволно и, което бе по-лошо, загуби. Остана при Октавиан, който великодушно го направи на местник на Испания. Заедно с Антони в Перузия се намираха и много сенатори и магистрати. Те се надяваха, че в случай на победа ще се върне старият републикански ред. Октавиан ги освободи, но нареди всички да бъдат поставени под дискретен надзор. Осъди на смърт само неколцина от най-непримиримите. Ала, съдбата на самия град и жителите му беше наистина трагична. 300 души, целият градски съвет, бяха затворени. На 15 март. Когато се навършваха 5 години от смъртта на Цезар, ги посякоха пред ултара на Божествения Юлий. Тази кървава екзекуция беше предупреждение за всички градове в Италия, синът на Цезар няма да търпи никаква съпротива. Останалите жители на Перузия бяха пуснати на свобода, но имуществото им стана плячка на победителите легионери. Неочаквано избухна голям пожар, който окончателно съсипа този град, един от най-красивите и прочути сред градовете на Италия. Богатствата на които толкова се радваха войниците, станаха на прах и пепел. След много години принцепсът Октавиан Август нареди да възстановят злочестия град. В памет на владетелската милост той официално бе преименуван в Августа Перузия. По улиците и площадите се издигаха статуи на императора с надпис «Огусто Сейкрам, Асърстилт 5-7» Размишление на един беден писар в дните на Перузийската война. Вече второ поколение се изтребва в граждански войни. Рим се самообива. Този Рим, който устоя и на страшните етруски, и на продажните гали, и на смелия спартак, и дори на Ханнибал, тъй омразен на нашите предци. Този Рим ще бъде погубен от нашето прокълнато поколение. В тази земя отново ще се настанят диви зверове. Вървари над победител ще стъпи върху руините на града, а и с улиците, по най-светите за нас места, където е гробът на Румул, ще препускат диви орди. И на къде сте се забързали, злодеи? Защо ръката отново се протяга към меча? Малко ли латинска кръв е пролята и на суша? И по море, но тя е пролята не за да рухнат гордите замъци на ненавистния картаген и не за да бъде окована във Велиги Британия, а за да се сбъдне най-съкровената мечта на нашите врагове, партите и Рим да се погуби сам. Питате ме, какво да правим? Къде да търсим спасение? Най-добре е да направите така. Както някога са направили в Океите. Зарязали града си, земята и домовете си, оставили храмовете на глиганите и вълците, а те тръгнали, накъдето им видят очите. Може ли някой да ви даде по-добър съвет? Хайде, качвайте се в лодките! Но нека първо всички да се закълнем. Ще се върнем тук, когато на камъните им поникнат крила, когато пад потече от морето към върховете на Алпите, когато тигърът обикне Елена, а гълъбът, и Ястреба, пред нас е безбрежният океан, който опасва цялата земя. Да плаваме, докато стигнем щастливите острови. Недокоснатата земя там ражда всяка година. Никой не се грижи за лозата, но тя пак цъфти. Маслините натежали от плод, смокините са чудесни, макар че никой не присажда дърветата. От дъбовите хралупите тече мет, а от високите планини с радостен звън се спускат потоци. Нощта му около кошарата на дебна мечка страница и в тревата не се спотайла змия 5-8. Така Робтайл бленувал един биш офицер, който при Филипи безславно захвърлял щита си, а след завръщането си в Италия трябвало да остави дома си и парчето земя на гордия войник. За да преживее, той станал писар-преписвач. Бедността и недоволството му вдъхнали смелост. Започнал да пише стихове. Афродита и Дионис. Срещу течението на реката плаваше златист кораб с пурпурни платна. Сребърните весла удряха водата ритмично, в такт с музиката на флейтите и лютните. Под позлатения сенник на високата палуба седеше на трон красотата. От двете и кратко страни малки момчета държаха в ръцете си огромни ветрила от пера. Около мачтите танцуваха очарователни нимфи с пъстри, ефирни одеяния. Надалеч се носеше аромат на цветя и тънки благовония. По брега тичаше тълпа и радостно поздравяваше божественото видение. Египетската царица Клеопатра пристигаше на среща с Марк Антони. Вечерта в град Тарс 5-9 царицата даде огощение в чест на триумвира победител. Антони влезе и замря от изненада. Огромната зала плуваше в море от светлина. От тавана висеха хиляди лампа подредени в изящни геометрични форми. Златният кораб, царицата, същинска фродита, ослепителната илюминация, всичко това възхити Антони. След битката при Филипи, щом стъпи на азиатска земя, той веднага се влюби в ориенталския разкош и великолепие. Влизането му в Афес се предшестваше от многолюдна процесия на жителите на града. Мъжете представляваха горски сатири в кози кожи, а жените – полуголива ханки с развети коси. Всички танцуваха и пееха проточено в ритъма на сладострастна мелодия. Приветстваха Антони като Дионис Бакхус, бога на виното и радостта от живота. От тогава Антония обикаляше градовете и областите на Азия като цар на царете, който дава или взема живота, като източен деспот, отдал се на ургии и безумия. Обграждаха го цял рой музиканти, певци, актьори, шутове, готвачи, подлизурки. Те пълни шепи черпеха от съкровишницата на този благодетел чудак. За вкусните ястия на един пир готвачът получаваше разкошна къща. За всичко това, разбира се, плащаше местното население. Новият Дионис наказваше самишлениците на бруд и каси и награждаваше унези, които им бяха оказали съпротива. Но той нямаше мярка нито в едното, нито в другото. Решаваше спорове между градовете, качваше и сваляше от престола царете и князете на държавиците. И от всички гръбеше пари. Така стигна до град Тарски Ликия и там при него дойде Клеопатра. На следния ден той уреди пиршество в чест на царицата. И въпреки всички усилия не успя да достигне разкоша и изискаността на нейния прием. Беше обаче толкова обигран, че сам започна да се надсмива на варварската примитивност на пиршеството. Царицата веднага влезе в тона на тези непринудени шеги. Тя отговаряше остроумно, сякаш от години бе участвала в урежданите от него забавления и пирове. А в устата и кратко дори най-обикновените думи придобиваха блясък и съблазнителен чар. Антони слушаше, поглъщаше я с очи и все повече се влюбваше като хлапък. Същност той бе извикал царица Клеопатра в Тарс. Извикала бе не за приеми забавления а да попита защо не е оказала помощ на триумвирите в борбата им с убийците на Цезар. Клеопатра изброи много причини, убедително доказа лоялността си. Но тези обяснения всъщност бяха излишни. Антони и кратко повярва още преди тя да заговори. Това ставаше през лятото на 4-1 година, когато в Италия и селените роптаеха против Октавиан, войниците грабваха оръжие, гладуващото население открито негодуваше, а Луций и Фулвия правеха военни приготовления. Антони знаеше всичко това. Ако тогава бе побързал да се върне на запад, Октавиан щеше да бъде свършено веднъж за винаги. Вместо това той прие предложението на Клеопатра да посети нейната столица Александрия. От благодарност за поканата веднага изпълни няколко желания на египетската царица. Първото беше да се предаде на смърт сестра и кратко, царица Арсиное, която бе потърсила убежище в Емилет. Клеопатра не търпеше никакви евентуални претенденти за трона. Затова веднага след смъртта на Цезар, още преди да се върне в Египет, отрови брат си Птолемей, който беше едновременно нейн мъж и съвладетел. Есента и зимата минаха чудесно в Александрия. Антони хвърли римската туга и се преоблече в гръцки дрехи. Царицата играеше с него на зарове и пируваше, вземаше участие в лува, гледаше го, когато се упражнява по фехтовка. Двамата заедно излизаха нощем из града, преоблечени като слуги. Заставаха пред вратата или прозорците на прости хорица, шегуваха се, забавно им беше, че никой не може да ги познае, но понякога си скарваха по някоя рогатня. Един млад човек имал познат готвач в двора. Веднъж той го пуснал да погледа как се приготвя пиршество. Сред безбройните ястия имало и девет глигана, които се печели. Колко души ще има на този пир? Попитал младежът. Готвачът се засмял. Най-много 12. Но Антони обича месото да е съвсем сочно. Не се знае кога ще нареди да сложим трапезата. Може след минута, но може и след няколко часа. Затова пекам много глигани, та винаги имам по един готов. А в същото време армията на Луций Антони гладуваше в обсадената Перузия. Пробуждане. В. Еднъж Антони седеше край реката с с него, както обикновено, беше и Клеопатра. Рибата не кълвеше. Римлянинат се наваси, дръпна се на страна, после пак се хвана за въдицата. След минута извади една разкошна риба. След нея втора, трета. Възклицанията нямаха край. На следния ден дворът отново се развличаше с Риболов. Нантони пак му потръгна веднага. С усилия измъкна едно парче месо. Чисто и просто предния ден от зоркото око на Клеопатра не бе обегнала една подробност, рибата не кълвеше, а гмурци я забождаха на кукичките. Дълго се смяха, при всичките си недостатъци Антоний не беше обичив. Царицата каза, въдицата остави на нас, египтяните. А ти, военачалнико, лови градове, държави и царе, но вместо да лови, Антоний губеше градове. През есента от запад дойдоха мрачни вести. Перузия капитулирала, брат му бил пленен. Не бяха подобри добри и новините от изток. Партите, смъртни врагове на римляните от дълги години, нахлули в Сирия и вече били в Финикия. Лъвът се пробуди. Веднага замина за Финикия и стигна до обсъдения от партите град Тир. Тук реши, че няма време за губене, че с партите може да се разчисти сметките по-късно. Работите в Италия са по-наотложни. Бързо се отправи към Атина. Водеше огромна флота, повече от 200 кораба. Фатина се срещна с майка си Юлия, с жена си Фулвия, а също и с мутаци Планк. Антони продължи бързо на запад. В Юнийско море към флотата му се присъединиха корабите на Домиций Ахенобарб, който порано воливаше под командването на Брут и Касии. След тяхното поражение той не се предаде. Сега на своя глава действаше срещу Октавиан в Юнийско море. Но двамата с Антони лесно намериха общ език. Още повече, че в преговорите пак посредничеше Азини и Полион. И тъй, Антони сега имаше могъща флота. Самата Италия можеше да разчита на легионите на Вентидибас и на Азини и Полион. И най-важното, влезе в преговори с Секст Помпей, владетеля на Сицилия. Изпълнен с надежда и едновременно с презрение към Октавиан, Антони слезе на сушата при Барондизии. Градът затвори вратите си пред него. Тибери Клавди и Нерон Заедно с Антония при Приберун слезе на сушата и един от най-ожесточените врагове на Октавиан, сенаторът Тибери Клавди и Клавдий Нерон. Това беше същият Нерон, който на 17 март 44 година на заседание на Сената предложи да се наградят убийците на Цезар. Той никога не промени възгледите си по този въпрос. През 4-1 година застана на страната на Луци и Антони. С младата си жена Ливия, която тогава беше на 18 години, и две годишния си син съпровождаше армията му и заедно с нея гладува в обсадената парузия. След капитулацията избяга в Неапол. Тук веднага организира възстание срещу Октавиан. Въвлеча в него и селените жители, и дори роби, на които обеща свобода. Но достатъчно бе да се появи Октавиан, за да угасне възстанието. Тибери Нерон Жена му и синът му успяха в последния момент тайно да се промъкнат до закотвения в залива кораб. Плачът на детето на два пъти едва не издаде цялото семейство на потерята. Както всички врагове на триумвирите, и Тибери Нарон потърси убежище в Сицилия при Секст Помпей. Но гордият аристократ не се чувстваше добре в тази пиратска държава. Реши, че към него не се отнасят с необходимото уважение. Изгнаниците се преместиха в Гърция, в Пелопонес. И бяха радушно приети Спарта. Но злата съдба продължаваше да преследва семейството. В една гора край Спарта ги изненада страшен пожар. Спасиха се по чудо, но пламъците опърлиха косите на Ливия. В това време политическото положение се промени. Тибери Нерон се зарадва много, когато научи за конфликта между триумвирите. Побърза да предложи услугите си на Антони и след няколкомесечно скитничество се завърна заедно с него в Италия. Мрачни мисли налегнаха Октавиан, който бързаше към Берундизии, обсаден от враговете му. Можеше наистина да се отешава с това, че потуши метежа на Луци Антони и на Тиберий Нарон. Можеше да се гордее, че сега има 40 легиона. Неотдавна, след смъртта на Фуфи Кален, военачалник на Антони и наместник на Нарбонска Галия, Октавиан взе и неговите 11 легиона. Флота обаче почти нямаше. В Италия се ширеха глад и анархия. Войниците от много легиони, служили по-рано при Антоний, не криеха симпатиите си към предишния си военачалник. А съюзът между Антоний и Секст Помпей заплашваше с истинска катастрофа. Преумората и тревогите веднага се отразиха върху здравето на Октавиан. Той лежа болен няколко дни в малкото градче Канози. Най-после двете армии застанаха една срещу друга. Укрепиха се при барундизи. Но имаше само незначителни сблъсквания. Изчакваха, в откровена приятелска атмосфера. О, Ктавиан, добре дошъл! Трябва обаче веднага да изразя изненадата си. Преди една година ти замина заедно с Сецина при Марк Антони като мой посланик. Трябваше да му представиш положението в Италия и да го помолиш да се намеси в конфликта между мен и Луци и Фулвия. Сецина се върна. Наистина. Нищо не уреди, новината за това не е негова. Ти обаче намери зауместно да останеш при Антони. Сега идваш да ме посетиш. Натоварен си с мисия на добра воля. Да, но ти си от противниковия лагер. Аз никога не съм забравял за нашето приятелство. Твоят брат застана на страната на Луци и заедно с него капитулира в Парузия. Сега е жив и здрав. Излиза, че съм спасил брата на моя враг. Луций Кокца и Нерва, трябва ли да разбирам това в смисъл, че Марк Антони е твой враг? Както и всеки, който е в неговия лагер, искам да ти обърна внимание, че тък му ти не взе под свое командване една от армиите на Антони, с което много го засегна. Октавиан, за армията на Фуфи Кален ли става дума? Бях принуден да направя това. След смъртта на Кален командването на армията искаше да поеме съвсем младият му син. Сам разбираш, че е недопустимо да се оставят 11 легиона на едно момче. Същност за армията на Кален отдавна си точеха зъбите всички размирници. Луци Антони се усмели да започне военни действия точно защото разчиташе на подкрепата на тази армия. Напоследък Азини и Полион и Домиция Хенобарб се мъчеха да привлекат тези легиони на своя страна. Ясно е защо, само за да ги използват срещу мене. След Перузийската война аз поех командването и на двата легиона, сформирани от Мунаци Планк. Самият той, ти най-добре знаеш, избяга на изток. Имаше опасения, че тези легиони ще отидат в Сицилия при Секст помпей Конницата на Планк успя да се прехвърли там. Нерва, Антони беше информиран малко по-различно за тези събития. Въпреки това той не вярваше на приказките за твоята враждебност, докато не видя затворени вратите на Барундизи. Октавиан, такава заповед не съм издавал. Дори не знаех, че Антони вече е пристигнал. Жителите на града и началникът на гарнизона са затворили вратите по собствена инициатива. Всъщност аз ги разбирам и споделям опасенията им. Сега Антони е съюзник на Секст Помпей, главатаря на пиратите. Той идва заедно с домиция Хенобарб, който, на това трябва особено да наблегна, има официална присъда като обиец на моя баща и е обявен извън закона. Напоследък Домиций вършеше пиратски набези в Адриатическо море и грабежи по Италийското крайбрежие. Нерва, очевиден и безспорен факт е, че Домици изобщо не е участвал в съзаклятието срещу твоя баща. Неговото осъждане няма нищо общо с правото. Той беше приятел на Брут, това е факт. Но докъде ще стигнем, ако преследваме всички приятели на Брут? а може би и приятелите на неговите приятели. Да смятаме, че този въпрос не е съществувал. По въпроса за договора между Антони и Помпей бих искал да отбележа, че ако ти не беше почнал война в Италия, сигурно нямаше да се стигне там. Но когато въоръженият конфликт стана факт, Антони трябваше да си потърси съюзник. Не изключвам обаче и възможността да се съюзил с него, за да може след това да ви помири. Октавиан, длъжен съм категорично да протестирам. Аз не съм започнал войната. Тя ми беше натрапена, на цяла Италия и на мен, от Фулвия, Емани и Луци. Бих искал също да подчертая, че до сега Помпей не се осмеляваше да върши набези във вътрешността на страната. Ако напоследък си го позволява, значи разчита на нечия подкрепа. Нерва, да говорим направо. Не само, че разчита на подкрепата на Антони, но дори го прави по негово нареждане. Нека не си затваряме очите. Благодарение на голямата си флота Помпей ще атакува цялото крайбрежие на Италия. Ти самият много добре знаеш, че не си в състояние да му се противопоставиш в открито море. Октавиан, след продължителна пауза дълбоко съм убеден, че този престъпник няма да обегне заслуженото наказание. Току-що ми съобщиха, че един от градовете на юг дал отпор на Помпей. Нерва, ти спомена за Фулвия. Бих искал да те уведомя, че тя не отдавна почина. Може би ще те заинтересува фактът, че разговорът между Антони и Фулвия по време на срещата им Фатина беше много неприятен за нея. Антони замина, без да се сбогува с жена си. Фулвия беше болна още когато тръпна за пелопонес. Беше много разстроена от всичко, което се случи и най-вече от реакцията на мъжа си. Антони, макар да знаеше, че болестта на Фулвия е сериозна, изобщо не отиде да я види, за което сега съжалява, но вече е късно. Трябва откровено да се каже, че Фулвия беше сериозна пречка за постигане на споразумение между вас. Сега не виждам никакви съществени причини да наобсъдите открито своите становища. Аз съм готов да занеса на Антони и писмо от теб в този дух. Ти си помлад, така че първата крачка трябва да направиш ти. Октавиан, при сегашното положение не смятам, че това е целесообразно. Военните действия са факт. Впрочем, ти не ми носиш писмо от Антони. Ще се радвам обаче, ако мога да изпратя писмо до майка му. Много съжалявам, че след събитията в Перузия е напуснала Италия. А тя произхожда от рода на Юлиите, значи ми е роднина. Винаги съм се отнасил към нея с най-дълбока почет. За нея съм готов да направя всичко като зародна майка 60. Договори и предателства. През октомври 40 година, няколко седмици след този разговор, Антони и Октавиан влязоха помирани в Рим. При новината за постигнатото споразумение Сенатът им призна право на овации, т.е. на малък триумф. С голям триумф се удостояваха победителите над външен враг. Но споразумението на двамата властелини за прекратяване на братоубийствената война заслужаваше благодарността на унези, чиято кръв без Населението... Измъчен от продължителните войни, от недоимъка и постоянната несигурност, посрещна двамата военачалници с искрена радост. Още повече, че споразумението в Берундизи не повлече след себе си, както първото крайпад, проскрипции. Напротив, Октавиан прости на всички, които бяха негови врагове или напоследък бяха преминали на страната на Антони. Помилването се отнасяше както за Тибери и Клавдинерон, така и за Гней Домиций Ахенобарб. В преговорите край Барундизи от името на Антони участваше Азигани и Полион, а Октавиан беше представен от Гай Цилни меценат. Главен арбитър беше Кокца и Нерва. И тримата посредници се представиха блестящо. Върху Антони упражняваше натиски майка му, обедена от писмото на Октавиан, а войниците въздействаха и върху двамата триумвири. Най-съществената точка в споразумението беше разпределянето на сферите на влияние. То беше извършено по най-простия начин. Октавиан получи целия Запад, т.е. провинциите в Испания и Галия, а също и Лирия, Антони, целия Изток. Граничната линия минаваше пред град Скудра 6-1 в Илирия. Лепици запази Африка. Италия остана неутрална територия, и Антони, и Октавиан имаха право да набират от тук легиони. Смъртта на Фулвия осигуряваше допълнителна възможност за затвърдяване на приятелството. Антони беше свободен, а неотдовна бе овдовяла Октавия, красивата и уважавана от всички сестра на Октавиан, към която той беше дълбоко привързан. Тя беше почти на 30 години, т.е. малко повече, отколкото Клеопатра. От предишния си брак с Гай Клавдия Марцел имаше три деца. От двата си предишни брака Антони имаше дъщеря и двама сина. По предложение на посредниците, още в Берундизи беше обявен годежът на Октавия и Антони. Сватбата беше отпразнувана веднага след завръщането в Рим. За да изрази добрата си воля, Антони поднесе на Шурея си малък подарък писмата на Салвидиан Руф. В тях Руф даваше да се разбере, че е готов да измени на Октавиан, който го смяташе за най-добрия си приятел. А само преди 4 години двамата заедно тръгнаха скоро от Аполония към Италия, към неизвестното бъдеще. Заедно стояха на многобройните опасности. Жанайки победи, Октавиан обсипваше Сълвидиен с благодеяния. През следващата, 39 година, този плебей, пастир на младини, трябваше да стане консул. Сълвидиен бе погубен от прекомерните си амбиции и абсолютния си цинизъм. Той стигна до извода, че Октавиан вече не му е нужен. Реши да премине на страната на посилния, на Антони, за да се отърве по този начин от Октавиан и да заеме неговото място. По това време Сълвидиен беше край река Родан 6-2 с няколко легиона на път за Испания. Под някакъв предлог го отзоваха в Рим. Тук разбра истината. Октавиан лично изложи пред Сената неговите деяния. Сенатът обяви Сълвидиен за враг на народа и постанови да се отправят благодарствени молитви към безсмъртните богове, които отклониха опасността от отечеството и от сина на Цезар. Предателят се самоби. По същото време Антони даде да се разбере, че политическият му агент Емани е превишил компетенциите си, като е довел до да открит конфликт. Емани заплати живота си за своята несръчна игра. Триумвирите и народът В. Рим скоро забравиха тържественото посрещане на триумвирите и надеждите, които възлагаха на споразумението между тях. През новата 39 година всеки изминат месец положението на народа се влушаваше. Като разбраза договора между Антони и Октавиан, Секст Помпей веднага възобнови военните действия, и то в много широк мащаб. Пълководците му завзеха Сардиния и опустошиха крайбрежията на Етрурия. Корабоплаването беше напълно парализирано. В Италия се ширеше глад, цените се покачваха, а в това време триумвирите се готвеха за нова война. Антони формираше легиони, за да тръгне срещу партите а Октавиан – срещу Секст Помпей. За да покрият разходите за въоръжаването, те въведоха допълнителни държавни данъци. По 100 се естерци за всеки притежаван роб и една четвърт от всичко получено по завещание. Войниците продължаваха да искат пари. Още в Берундизи, непосредствено след сключването на договора, те се развикаха. Къде са парите, които трябваше да донесе Антони? Нали след битката при Филипи той отида на изток? за да измъкне от тамошните провинции пари и да даде заплатите на войниците. Но Антоний, разбира се, беше прахосъл всичко и отново ги залъгваше с обещания. Самия Рим започнаха сериозни безредици. Масите се настроиваха все по-връждебно към политиката на триумвирите. Събориха статуите на Антоний и Октавиан. Късаха обявленията за въвеждане на нови данъци. Веднъж тълпата на самия форум се нахвърли с камъни върху Октавиан, който бе имал неблагоразумието да излезе с малобройна охрана. Антони и неговите хора веднага се притекоха на помощ на младия Цезар. Антони се ползваше с известна популярност, но се знаеше, че настоява за договор с Помпей, за това разярената тълпа се нахвърли и срещу него. Наложи се да извикат кохорти от легионите, разквартирувани извън града. Настана страшна сеч сред струпаната тълпа. Телата на убитите на Купища се носеха по течението на Тибър. Политически бракове. По онова време брадите не бяха на мода в Рим. Когато някой навършеше пълнолетие, в семейен и приятелски кръг тържествено се честваше обръсването на брадата, или просто първото бръснане. И младежът навлизаше в живота голубрат. Разбира се, 20 години преди това някой младежи не се бръснеха. По този начин изразяваха протеста си срещу тривиалните възгледи на постарото старото поколение и манифестираха своето коренно различно разбиране на действителността. Но когато настъпиха наистина нови и необикновени времена, брадите изчезнаха. От няколко години обаче Октавиан постоянно носеше брада. Може би, за да даде изразна скръпта за баща си и на решимостта си да отмъсти за неговата смърт. А може би просто да придаде по вид на дребното си момчешко лице. В началото на 39 година обаче, той се обръсна брадата. Отпразнува този важен момент в живота си с великолепно пиршество, а на народа предложи чудесно забавление. Причината за тази козметична революция всъщност беше доста банална. Октавиан се беше влюбил, беше се влюбил, вече женен за втори път. Преди 4 години, непосредствено след спогодбата с Антония и Лепит, той се бе оженил за първата си жена Клавдия. Тя беше заварена дъщеря на Антони, дъщеря на Фулвия от първия и кратко брак. След по-малко от две години, точно преди Перузийската война, Октавиан върна Клавдия на майка и кратко, като същевременно заяви, че дъщеря и кратко е недокосната. Почти веднага след този развод, Октавиан отново встъпи в брак, също по политически причини. Тогава той се опасяваше, Чантони може да влезе с поразумение със Секст Помпей. Реши да го изпревари и сам да се сближи с господаря на моретата и Сицилия. Помпей беше женен за дъщерята на Луций, Скрибони и Либон. Сестрата на Либон, Скрибония, вече два пъти развеждана, по това време беше Фрим. Октавиан се ожени за нея. Този брак не донесе очакваните политически резултати. Помпей въпреки това се разбра с Антони а съвместният живот на Октавиан и Скрибония не вървеше. Тя беше ревнива, и то не без основание, защото тъкмо тогава в Рим се поляви една жена, в която Октавиан се влюби истински, дълбоко, искрено и безкорисно, за първи и единствен път в живота си. Тази жена беше Ливия, съпругата на Тибери и Клавдии. Тя беше на 20 години. Омъжена от 4 години, от 3 години вече беше майка. Споделяше с мъжа си всички опасности и незгоди на войната срещу Октавиан. Така и подобаваше на тази девойка, чието баща, Марк Ливидрус, беше жертва на проскрипциите на триумвирите, покъсно се сражава в армията на Марк Брут, а след Филипи се самоуби. Именно на тази жена, дъщеря и съпруга на смъртните му врагове, Октавиан отдаде цялото си сърце. Политическите отношения обаче го принуждаваха все още да не разтрогва брака си с Скрибония. Водеха се преговори с Помпей. Сключването на договор с него беше абсолютна необходимост. Тя се диктуваше от продоволственото положение на Италия. Диктуваше се от народните маси, изгладнали и страдали, изразяващи явно симпатиите си към главатаря на пиратите. Самият Помпей още не се себе решил. Той сметна за лична обида скъсването на предишния договор от Антони. Ненавиждаше Октавиан, защото още на времето се мразеха техните бащи – Цезар и Помпей Велики. Но флагера на Помпей в Сицилия не липсваха привърженици на идеята за сключване на мир. Искаха го предимно политическите изгнаници от Рим. Те се надяваха, че мирът ще им даде възможност да се върнат при семействата и имотите си. За споразумение настояваха също майката и съпругата на Помпей. Либон, тъст на Помпей и брат на Скрибония, Дойда от Сицилия на остров Ехия в Неаполитанския залив, където се проведоха встъпителните разговори. Личната среща между тримата военачалници се състоя през лятото на същата 39 година близо до Мизеном 63. 3 Секст Помпей пристигна начало на могъща флота, а триумвирите се придружаваха от много легиони. На брега построиха два моста, издадени навътре в морето и отдалечени един от друг толкова, че да може да се води разговор, без да се налага да се вика. Октавиан за пръв път в живота си видя сина на големия противник на Цезар. Секст Помпей по нищо не приличаше на баща си. Орловият нос и късата рушава брада му придаваха дивашки вид. Той беше към 40 годишен, но 10 години вече войните го тласкаха от единия до другия край на Средиземно море. Животът му минаваше във военни лагери и на кораби. Водил бе боеве в Гърция и Африка, правил бе големи десанти в Испания, а вършеше и пиратски нападения. Побеждаван неведнъж, той винаги успяваше отново да стъпи на крака и никога не слагаше оръжие. Нямаше образование, но беше енергичен, решителен, пълен с идеи. Не можеше да произнася гладки речи, но умееше веднага да завързва познанства с простите хора. След дневни съвещания и разговори от мостовете, договорът беше сключен. Помпей трябваше да прекрати борбата, да се оттегли от заетите области на континента, да освободи морските пътища, да достави от подчинените си територии известно количество зърнени храни за нуждите на столицата, да не увеличава флотата си и да не приема в нея избягали роби. В замяна на това той ставаше за срок от 5 години наместник на Сицилия, Сардиния, Корсика и Пелопонес. а в бъдеще щеше да получи консулска длъжност и да влезе в състава на Върховната жреческа колегия. Като обещатение за конфискуваното имущество на баща му, да му бъдат изплатени 70 милиона сестерци. Всички избягали при Помпей, с изключение на убийците на Цезар, можеха да се върнат в Рим. Робите, които служеха в армията на Помпей, щяха да получат свобода. Осъдените щяха да бъдат реабилитирани и върнати на предишните длъжности. А обявените извън закона получаваха обратно една четвърт от имуществото си. Копията от договора, подписан от заинтересованите страни, трябваше да се предадат на весталките. Военачалниците си стиснаха ръцете и в същия момент от сушата и от морето се разнесе мощен, нестихващ вик на радост. Хиляди хора от двете страни се хвърлиха един към друг. Едни се приближиха с лодки и салове, а други с плуване. Плачеха от радост и се прегръщаха дори хора, които изобщо не се познаваха. Всички трескаво разпитваха за близки и роднини. След 10 години граждански войни идваше ден на благословен покой. Скоро след това Помпей покани Антони и Октавиан на пир на палубата на великолепния си кораб. Гостите дойдоха с личната си охрана, всеки са скрит кинжал под туниката. Наистина това едва ли би могло да им помогне, ако Помпей бе послушал съвета на един от офицерите си. По време на пиршеството той се приближи до него и му прошепна. Можем веднага да отплаваме, заедно с всички, които са на палубата. Ти ще станеш господар на света. Помпей се поколеба за миг, после попита Сукор. А защо не го стори, без да ми кажеш? Сега е късно. Аз думата си на две не правя. По време на този пир официално бе обявен годежът на 4-годишния син на Октавия от първи и кратко брак с Марке Марцел и холеричката на Помпей, която беше още по-малка. Политическият брак на Октавиан със Скрибония беше изиграл ролята си и вече беше безсмислен. Но Скрибония беше бременна. Ето защо Октавиан продължаваше да отлага. Чак след няколко месеца, в деня, когато тя роди дъщеря, той кратко изпрати писмо за развод. Според римския обичай, детето щеше да носи родовото име на бащата. Затова го нарекоха Юлия, необикновени женитби. На щастливците след три месеца им се ражда деца, така се шегуваха в Рим. В началото на новата 38 година, на 17 януари Октавиан се ожени за Ливия. В това време тя беше бременна в шестия месец. Тибери и Нерон, Нарон, нейн съпруг и баща на детето, което тя носеше по сърцето си, заместваше на сватбеното тържество починалия баща на Ливия. След три месеца тя роди момче, на което дадоха името Друс. Октавиан по-стар обича и го вдигна на ръце. Това значеше, че признава детето за свое. Съвсем скоро обаче го изпрати на истинския му баща. Заедно с поголемия си брат Тибери и остана при него 6 години, чак до смъртта на стария Тибери Нарон. Едва тогава Октавиан прибра двете си заварени деца. Октавиан живя с Ливия до края на дните си, т.е. още 52 години, в мир и любов, макар да имаше много извънбрачни връзки. Но умната жена не обръща внимание на дреболии. Почти по същото време в Атина се състояха изключително великолепни сватбени тържества. Антони и Октавия прекарваха там медения си месец. Животът им тръгна добре. Скоро им се роди дъщеричка, Антония. Прочутият военачалник се чувстваше много добре сред гърците. Скромно облечен, той се разхождаше из града като просто смъртен, Слушаше риторите и лекциите на учените. Участваше в състезания по гимнастика и фехтовка. Но все пак не забравяше, че преди няколко години в Ефес се бе представил като бог Дионис. Затова и тук понякога се появяваше звенец от злато и бръшлен, като пристъпяше с котурните и размахваше божествен скиптър. Атиняните решиха, че им се отдал прекрасен случай да поласкаят Варварина и едновременно с това да се позабавляват за негова сметка. Те се обърнаха към Антони с официална, тържествена молба той, живият бог Дионис, да се ожени за покровителката на техния град, богинята Атина. Антони благосклонно прие това необикновено предложение за женитба. Но веднага отбеляза, че трябва да получи застра от съпругата. И то се знае, застра, подобаваща на една богиня и един бог, един милион денариев в наличност. Хитрите гърци пребледняха от ужас. На празни бяха му и жалбите им, преди сватбата трябваше да донесат цялата сестра. По време на сватбените тържества най-весел беше Антони, синът на Нептун. Във финансовите въпроси Антони, новия Дионис, проявяваше, по-скоро способностите на Меркурий, бога на търговците и измамниците. Гръбеше наред, не само Фатина. Обложи с високи данъци всички градове в Гърция, особено Пелупонес който трябваше да бъде предаден на Помпей. Антони се нуждаеше от много пари, защото на изток войските му водеха битки с партите. Още от пролета на 39 година пълководецът на Антони Вентиди Бас громеше нашествениците в Мала Азия и в Сирия. А когато през пролета на 38 година те отново нахлуха в Сирия, той им нанесе съкрушително поражение на 9 юни при Гиндарус. След тази победа Антони се появи в Сирия. Вентиди който се оказа твърде способен пълководец, трябваше веднага да се върне в Италия, за да отпразнува триумфа си. В Сирия Антоний превзе град Самусата, но възложи по-нататъчните действия, които трябваше да подготвят почвата за голям поход през следващата година на двама от военачалниците си. Единият ръководеше операцията в Палестина, а другият в Армения. Начало на 300 кораба Антоний се върна в Италия. Викаше го Октавиан, победен от Помпей. Краткотраен се оказа мирът с владетеля на Сицилия. Както обикновено, всяка от двете страни прехвърляше на другата отговорността за скъсването на договора. И както обикновено, вина имаха отчасти и двете. Понеже Антони не даде на Помпей Пелупонес, той смяташе, че това му дава право да поднови набезите си по италийското крайбрежие. Тогава Октавиан склони Менас, военачалника на Помпей, да премине на негова страна и зае остро Сардиния. През лятото на 38 година Октавиан започна военни действия срещу Помпей, но много скоро разбра, че не може да се справи с господаря на моретата. Едната флота на Октавиан води битка при Куме, в която не се стигна нито до поражение, нито до победа, а другата, предвождана от самия Октавиан, беше почти напълно разбита в Месанската теснина между Италия и Сицилия най-напред от Помпей, а след това и от разразилата се буря. Тогава Помпей повярва, че наистина син на бога на моретата, Нептун, облече тъмно сини одежди и принесе на божествения си баща благодарствена жертва, във водите на Месанската теснина бяха хвърлени живи хора и коне. Октавиан се връщаше в Рим победен и огрижен. Беше изгубил половината от флотата си. Над Италия все така тегнеше призракът на глада. Населението недоволстваше, обвиняваше го, че той е започнал войната, отказваше да плаща данъци. Ето защо той се обърна за помощ към Антони. Гай меценат. Вергили пръв каза на меценат за хораци. А самият Вергилий беше познат на меценат от порано сидилиите, които му спечелиха голяма популярност. Като истински даровит поет, той винаги говореше на драго сърце и с доброжелателство за своите колеги. Великолепният палат на меценат се намираше на Есквилинския хълм в Рим. През един пролетен ден на 38 година Хораци влезе в него с растоптяно сърце. Той, синът на един освободен роб, ще застане пред потомъка на древните етруски владетели. Той, бившият двойник на Бруд, сражавал се при Филипи, ще разговаря с един от най-близките приятели на самия Октавиан. Той, скромният писар, ще бъде гост на един от най-богатите хора в Рим. Посещението на Хораци и представянето му на меценът не минаха блестящо. Хораци беше смутен и запъвайки се, едва можа да изрече няколко думи за себе си, без прочен да скрие нещо. А понеже меценът не беше от приказливите, те скоро се разделиха. Навярно, както си мислеше хораци, завинаги. Но след девет месеца неочаквано получи втора покана. Без излишни думи и церемонии, меценът съобщаваше на младия човек, че ще бъде щастлив да го включи в кръга на своите приятели и че вратите на дома му винаги са отворени за него. След векове името на Меценат стана синоним на покровител на хората на изкуството. И съвсем правилно, защото именно на този човек дължи разцвета си големия талант и на Вергилии, и на Хораций, А изборът на Меценат беше колкото сполучлив, толкова и смел. Защото и двамата поети започнаха творческия си път нито съвсем рано, нито съвсем успешно. В по-късните епохи много Меценати постъпваха значително по-просто. Те покровителстваха обикновени лъскатели или пък отдавна признати знаменитости, наистина блестящи, но мъртви и прогнили отвътре. Скоро след това, през пролета на 37-година, Хораци получи от могъщия си приятел предложение за едно пътуване с Южна Италия пътуването до Берундизии. Поетът замина от Рим заедно с учения Хелиодор, майстор на гръцкото красноречие. По задръстената, «Вия Апия поеха на юг през хълмовете и равнините на Лациум. Не бързаха, първата нощ прекараха фарици, а във Орумапия пристигнаха едва поздрач на следния ден. От това градче успоредно на пътя започваше голям напоителен канал. Тук пътниците обикновено се качваха на лодка и през нощта, докато спяха, едно мули ги закарваше до края на канала. Суетнята около товаренето на наетата лодка, впрягането и заплащането на таксата продължи цял час. Злобните комари дълго време не даваха на пътниците да мигнат. Жабите крякаха силно, а хората, които вървяха по пътя, отговаряха на пианските песни на превозвачите. Накрая умората наделя и всички заспаха. Едва взори зори някой усети, че лодката спряла и скочи на брега. Превозвачът лежеше и хъркаше, а мулето, вързано за един камък, кротко си пасеше. Слезлият пътник удари на стояга по главата, а мулето по задника и лодката най-после тръгна. Но бяха изгубили много време. Пристигнаха чак в 10 часа сутринта. Стигнаха до свещената горичка на богиня Ферония. Слязоха от лодката, измиха се с изворна вода и закусиха. До терапина, кът снала на белите скали, които се виждаха отдалече, имаше още 3 часа път. В това градче трябваше да се срещнат с меценът и луци, кокца и нерва. Докато ги чакаше да пристигнат, хораци си намаза клепачите с мехлем тъй като страдаше от болки в очите. Знатните господа пристигнаха, но не сами. С тях беше и Гай Фонте и Капитон, чудесен компаньон и доверен приятел на Антони. Присъствието му явно показваше каква е целта на пътуването. На четвъртия ден минаха през фунда. Тук бяха тържествено посрещнати от кмета на това затънтено градче. Във великолепните си официални одежди, обточени широка пурпурна ивица, той изглеждаше почти като сенатор. Но изведнъж хораци, познав него, някогашния си събрат на поетичното поприще, писаре преписвач. Церемониалността и невероятното откритие на хораци развеселиха цялата компания. Вечерта, много уморени, стигнаха до формия, красиво градче на самия морски бряг. В околностите му имаха вили много римски богаташи и политици. Високопоставените пътници бяха приети в дома на Луция Морена а с пътникът им Фонте и Капитон даде вечеря. Но най-вълнуващ за Хораций беше следващия ден. Пътят вървеше по край брега. В грачето Синуеса, откъдето започваше кампания, към пътниците се присъединиха най-скъпите, мили на сърцето му приятели, Вергилий, и Тука и Варий Руф. От Синуеса пътят завиваше към вътрешността на сушата. Понеже наблизо нямаше никакъв град, пренощуваха в малко стопанство чието обитатели бяха задължени да дават подслонни дърва за огрев на пътуващи служебни лица. На другия ден, малко преди да мръкне, стигнаха в Капуа, най-богатия град в плодородната кампанска равнина. Тъй като още беше рано, меценът отида да играе на топка, а двамата поети предпочетоха да си легнат. Впрочем, очите на хораци още не бяха се оправили. Другата вечер ги завари във вилата на спътника им кокца и нерва. Тя се намираше на един хълм над градчето Коуди, пълно с дребни търговци. В този гостоприемен дом започна весел пир. Двамата шутове готованци забавляваха пируващите, надпреварвайки се в остроумие. Пътниците нямаха познати в Беневент, Затова трябваше да вечерят стара дървена страноприемница. Съдържателят се чудеше как да угоди на знатните господа от Рим. Докато печеше птици на шиш, пламъкът се издигна толкова високо, че лизна вана на кухнята. Стана истинско зрелище. Едни гасяха огъня с а други се нахвърлиха на трапезата. Все пак всичко се свърши само с са страха от пожар. Вече навлизаха в планините на Апулия, в родния край на Хораци. Той беше роден в близкото градче Венузия. Но пътят им не минаваше оттам. Изкачваха се по стръмни възвишения, пронизваше ги остър вятър, всички бяха уморени. Стопанството, където се спряха да пренощуват, запалиха огън с влажни съчки и листа. Всички помещения се напълниха с лютив пушек. Тази нощ беше много лоша за хорации. Оговори се с една девойка да дойде стаята му. Дълго я чака в леглото. Най-после към полунощ поетът се унесе в неспокоен сън. Сънува как гали девойката. Пътуваха още няколко дни през планините и равнините на полия, където трудно можеше да се намери вода за пиене, а и пътищата не навсякъде бяха добри. Пристигнаха в Барундизии 15 дни след тръгването от Рим. Тук завърши пътешествието на поета. И започна деликатната мисия на меценат 6-4. Тарент Когато мощната флота на идващия от изток Антони стигна до Берундизии, тя отново завари пристанището и вратите на града затворени. От времето, когато повика Антони на помощ Положението на Октавиан се беше подобрило. В Италия се върна грипа, който до тогава потушаваше възстанията в Трансалпийска галия, в Аквитания. Флотата се възстановяваше. За тази цел в Неаполитанския залив, в околностите на Потеоли и Мизен, се извършваха огромни подготвителни работи, свързваха с канали двете крайбрежни езера помежду им и с морето. По този начин се образува широко вътрешно пристанище, където спокойно можеше да се строят кораби и да се обучава екипажът. За да се набере необходимият брой гребци, собствениците от цялата страна изпращаха тук си. Самият Октавиан и приятелите му дадоха пример в това отношение. И тъй, сега Октавиан гледаше по в бъдещето, но все пак се съмняваше в добронамереността на Антоний. Защо идва с толкова голяма флота? Дали отново не е решил да влезе в преговори с Помпей? Октавиан знаеше, че и Антони вече зависи от неговата добра воля, тъй като за войната с пъртите имаше нужда от нови легиони, чието набиране в Италия само той можеше да осигури. Ето защо не беше в интерес на Октавиан да избързва. Трябваше да разбере какво наистина възнамерява Антони. Трябваше да му покаже, че единствен господар в Италия е той, младият Цезар. От друга страна, не биваше да дразни Антони, за да не се свърже с Помпей. Меценът беше натоварен с задачата да разбере какво е настроението на Антони и на неговото обкръжение, а също и да заглади лошото впечатление, предизвикано от затварянето на Барундизи. Октавиан също се отправи на юг, но пътуваше бавно и чакаше вести. По пътя срещна сестра си Октавия. Тя беше пристигнала от изток заедно с мъжа си и веднага разбра какво интересува брат и кратко. Побърза да му изясни положението. В същото време, след като не можа да влезе в Берундизии, Антони отплава към Тарент. Двамата триумвири отново се срещнаха край реката, близо до града. Лодките им се доближиха една до друга, нямаха дори лична охрана. Октавиан пръв отида да види сестра си, дошла преди него в Тарент. Той пренощува в дома на Антони сам, без личната си охрана и по този начин показа пълното си доверие. На следващия ден Антони върна визитата на Октавиан. Също без охрана. Ледовете се пропукаха. Скоро беше постигнато споразумение, което гласеше. Анулира се договорът, сключен предишната година в мисен. Секст Помпей е враг на народа. За войната срещу него Антони предава на Октавиан повече от 100 кораба, като вземяна получава 4 легиона за похода си срещу партите. Управлението на триумвирите, което формално изтича в края на декември 38 година, се удължава с 5 години. И този път, както обикновено в такива случаи, не мина без проекти за политически женитби. Двегодишната дъщеричка на Октавиан, Юлия, беше сгодена за сина на Антони и Фулвия, Юли Антони. Едногодишната Антония, дъщеричка на Антони и Октавия, трябваше да се омъжи в бъдеще за сина на Домици Ахенобарб. Скоро след сключването на договора Антони с флотата си отплава на изток. Придружаваше го Октавия. Тя беше бременна, затова грижовният и кратко съпруга свали на брега на първото място, където спряха, на остров Куркира 6-5, за да замина оттам за Рим. Те нямаше да се видят никога вече. Битката при в Румении. Късно през нощта един малък кораб влезе в малкото заливче при най-южния нос на Италия. На палубата му се намираше Октавиан. Беше останал без сили, уморен и изтощен от дългите часове на отчаяно бягство и блуждаени с морето. Предния ден флотата му бе разгромена. Пред очите му още беше картината на пламтящите и разбити кораби, още чуваше отчаяните писъци на даващите се и победните крясъци на пиратите на Помпей. Мрачни и отчаяни бяха тази нощ мислите на Октавиан. Той смъкна отличителните си знаци и заповяда на роба си в случай на крайна опасност да го прониже с си. А само преди няколко седмици, на 1 юли 36 година, когато огромната флота потегляше от Неаполитанския залив, Октавиан основателно лелеше най-светли надежди. Кампанията беше обмислена във всички подробности. В този ден три големи флоти излязоха от три пристанища и се отправиха към Сицилия. Първата – на Октавиания грипа от Неполитанския залив. Втората – под предводителството на Титстатили и Тавър от Тарент. Третата – водена от Лепит от Африка. Отрядата само Лепит стигна до целта, която си беше определил до западния нос на Сицилия. Тук разположи легионите си и обгради гарнизоните на Помпей. Буря връхлетя флотата на Тавър, но само я принуди да се върне без всякакви загуби. Същата буря обаче хвърли много от корабите на Октавиан върху скалите на Нос Сауренд 6, 6 Флотата не можа да избяга от вихрушката дори в залива, където се приюти. Унищожени бяха няколко десетки кораба. Октавиан нямаше в какво да се упрекне. Беше принесъл всички полагащи се жертви на съответните богове. Преди да отплава флотата, устрои голяма религиозна церемония за пречистването и кратко. Но въпреки това, богът на морето отново взе страната на Помпей. Ала младият Цезар не падна духом. Заедно с грипа той с .е. отвоена енергия се зае да компенсира загубите и да реорганизира войските. Трескаво обикаляше базите в Южна Италия, от Тарент до Липарските острови където Агрипа пренесе главната си квартира. Планът на настъплението бе променен с оглед на тактиката на Помпей. Октавиан съсредоточи главните си морски сили в Емесана, откъдето можеше бързо да се притече на помощ на застрашените места. Остави гарнизони във всички крайбрежни градове и места, удобни за слизане на сушата. Реши да нанесе удар в два пункта на северния и източния бряг на полуострова, най-издадената точка, на който беше Емесана, и по този начин да отрежа Помпей от останалата част на Сицилия. Набегат от липарските острови към северното крайбрежие се командваше от Агрипа. Под негова заповед беше поставена по-голямата част от флотата, защото беше ясно, че той ще се сблъска с почти всички морски сили на Помпей. Октавиан, чиято ескадра бе е сравнително слаба, трябваше бързо да прехвърли с транспортни кораби три легиона от южния нос на Италия до срещуположното западно крайбрежие на Сицилия. Отначало всичко вървеше по план. Агрипа победи флотата на Помпей близо до 6-7 и завладя крайбрежието при град Тиндарис. Октавиан незабавно излезе в открито море и направи десант близо до град в Румени 6 6.8. Но градът, разположен на високо, защитено място, не се предаде. Започнаха да се разполагат на лагер на самия бряг. В същия момент в морето се поляви голямата флота на Помпей, а на сушата пехота и конница. През нощта с много мъки успяха да до да укрепят лагера. Щом се съмна, Октавиан остави на сушата луци и корнифици, а той излезе с корабите в открито море. Битката трая цял ден, корабите влизаха в бой два пъти. Победи Помпей, флотата му беше посилна, а гребците му подобри. Само част от корабите на Октавиан успяха да избягат. Много хора доплаваха до брега но повечето попаднаха в ръцете на врага. След това поражение корабът на Октавиан, спасен по чудо, потърси убежище в малко заливче по крайбрежието на Италия. Въпреки, че до сега бе преживял много тежки мигове, това бе една от най-черните нощи в живота на младия човек. Краят на господаря на моретата Благодарение на помощта, която му оказа местното население, Октавиан накрая успя да се добере до командира на най-близката част, Месала Корвин, който преди 7 години попадна в проскрипциите на триумвирите, а преди 6 години при Филипи нападна лагера на Октавиан. Сега той пръв подаде ръка на победения, утеши го и му вдъхна смелост. Към всички краища на света се отправиха пратеници с заповеди и известия. Един бърз кораб подплава за Тавромени, за да съобщи на Корнифици, че военачалникът е спасен и организира подкрепления. Във всички околни селища бяха разпратени хора с нареждане да съобщят, че Октавиан не е загинал в морската битка, иначе слухът можеше да предизвика безредици и смутове с неизброими последици. Същата нощ Октавиан заедно с Месала Корвин пое към лагера на легионерите, разположен близо до теснината. От тук меценат веднага беше изпратен в Рим с задача да поточи евентуалните брожения столицата. В Тиндариса грипа получи заповед да изпрати помощ на корнифици. Месала Корвин замина за потоли, за да заведе на юг разквартирувания там легион. Докато се вършеше всичко това, Корнифици, оставен сам на себе си при Тавромани, изпадна в тежко положение. Наистина лагерът можеше да се отбранява дълго време, но нямаше достатъчно храна. Затова той реши да предприеме труден поход по склоновете на етна и съседните планински хребети, за да се добере до Тиндарис, до Агрипа. Всяка крачка напред трябваше да се извоюва в борба с суровата природа и с врага, Дебнещ от всякъде. Войниците страдаха нетърпимо от жажда, защото част от местностите, през които водеше пътят, неотдавна бяха залети от вулканична лава. След няколко дневен кошмарен преход, когато изглеждаше, че всичко е загубено и вече никой нямаше сили да се бори все по опорито на пиращия неприятел, се поляви един отряд, изпратен на помощ от Агрипа. Сега главна квартира стана град Тиндарис. Тук се пренесе и Октавиан. Тук се събра могъщата му армия, 2 едно легиона, 20 000 конници, 5 хиляди лековооръжени войници. Благодарение на това превъзходство след тежки операции в труден планински терен войските овладяха нос миле. В същото време от юги и Запад към острова се приближаваше могъщата армия на Лепит. Тя вече безела много градове по южното крайбрежие и във вътрешността на Сицилия. А Помпей, сякаш за да улесни задачата на Лепит, Отзувалта меса на военачалника си Луци Плини и Руф всички войски, намиращи се под негово командване. Но докато Помпей го спосташе по море, загубите и пораженията на сушата значаха съвсем малко за него. Ето защо изходът щеше да се реши от една битка в морето. На 3 септември, след дълъг период на изчакване, двете големи флоти се сблъскаха в залива Навлох, западно от Нос Миле. От двете страни застанаха по 300 военни кораба. Двете армии, на октавиани на Помпей, са за дъх следяха от брега целодневните усилия на флотите, от които зависеше бъдещето на империята. Всеки кораб се стремеше да се вреже в противниковия с масивния си бронзов нос. Правеха абордаж. Много полезна се оказа идеята на командващия флотът Агрипа. С помощта на катапултите хвърляха тежки куки, които задържаха неприятелските кораби. Големите тежки кораби на Агрипа започнаха да изтласкват противника към плитчените край брега. Екипажът на много от корабите на Помпей се предаде, а още по-голям беше броят на унищожените кораби. Само на десетина кораба оцеляха от погрома. Помпей се отказа от всякаква мисъл за по-нататъчна съпротива, макар че Месена беше добре укрепена и снабдена. Предрешен избяга с кришум от града, като взе със себе си 17 кораба, натоварени със съкровища. Синът на Помпей, великия противник на Цезар, господаря на Сицилия и моретата, загина след три години като авантюрист. По заповед на Антони беше посечен в един малоазийски град, тъй като беше разкрито, че искал да се съюзи с партите и отново да ги поведе към границите на римската държава. Безкръвното поражение на Лепит. на десети на дни след победата, Октавиан за втори път Сицилия се сблъска лице в лице със смъртта. Но този път той доброволно и съзнателно пое страшния риск. Всичко стана така. Лепит, чиято войска зае по-голямата част от Сицилия, започна да твърди, че този остров е негов. Забрави, че дължи успехите си само на това, че Помпей съсредоточи по-голямата част от силите си срещу Октавиан. Ако Лепит вземеше Сицилия, това, естествено, би означавало, че доставките на зърнени храни за Италия ще зависят изключително от неговата воля както до тогава от Помпей. Дългогодишните усилия на войските на Октавиан щяха да отидат на празно. Лепит можеше да си позволи смели искания, понеже сега имаше толкова легиони, колкото и Октавиан. Напоследък към 12 те легиона, които бе довел от Африка, се присъединиха и 8 от бившите легиони на Помпей. Това стана неочаквано. След морската победа края МСА на останаха две армии, на Лепит и на Октавиан. Армията на Октавиан се командваше от Агрипа, понеже самият той беше още край залива на влух. Почти веднага след бягството на Помпей неговият двоеначалник Плини, останал в града с 8 легиона, се обърна към командващите двете обсаждащи армии, предлагайки им капитулацията си при условие, че му позволят да се изтегли свободно. Агрипа предаде предложението на Октавиан, а лепит незабавно прие капитулацията и то при по-изгодни условия, отколкото предлагаше Плини а именно заяви, че взема 8-те легиона на служба при себе си и като награда им дава имуществото на гражданите на Емесана. В съответствие с това, войниците на Плини и Празнощта ограбиха напълно града, който трябваше да защищават, и след това с оръжие в ръка преминаха в лагера на Лепит. Октавиан незабавно протестира срещу претенциите на Лепит върху цяла Сицилия и срещу едностранното приемане на капитулацията. Тъй като посредниците не си свършиха работата, Октавиан само ти в лагера на Лепит. Той дойде с голям отряд, но в самия лагер влезе само с няколко конници. На централния плац произнесе реч пред войниците. Увери ги, че желае само мир и че главната му грижа е да осигури на всички войници от всички армии възнаграждение, съответстващо на големите им заслуги. Още преди това сред легионерите на Лепит действаха агенти на Октавиан. Те казваха, че само синът на Цезар, владетелят на Италия, може да ги възнагради така, както заслужават. Тези семена попаднаха в благодатна почва. Старите войници на Лепит се чувстваха онеправдани, защото не те, а до вчерашните им врагове ограбиха Емесана. Новите пък се страхуваха, че без съгласието на Октавиан капитулацията е невалидна. И едните, и другите нямаха доверие на военачалника си, защото леността, нерешителността и модността на Лепит бяха известни на всички. Думите на Октавиан бяха къмъкът който повлече цяла лавина от събития. По-голямата част от слушателите изпратиха ръчта на младия пълководец с водушевени възгласи и започнаха да го величаят като свой император. Някои обаче бяха възмутени от смелостта на Октавиан. В тълпата не липсваха и негови стари врагове. Лепит дотича от палатката си и със силен глас даде команда на стражата, на оръжие. Към групата конници полетяха камъни и копия. Един от спътниците на Октавиан се слече мъртъв от коня, а самият той получи силен удар в бронята на гърдите си. Без да се бавят нито миг, шепата с мълчаци пришпориха конете и изчезнаха зад валовете на лагера. Легионите на Октавиан настъпиха в боен строй, сякаш имаха намерение да накажат унези, които бяха вдигнали ръка на военачалника им. Но до сблъскване не се стигна, тъй като в лагера на Лепит цареше суматоха. Объркани, запалени от речта на Октавиан, Легионерите вече бяха неудържими. Част от тях, стегнати отряди, напуснаха лагера и преминаха на страната на младия Цезар. Подир тях тръгнаха и по-нерешителните. Имаше и такива, които искаха да останат верни на военачалника си, но като видяха колко бързо опустява лагерът, и те взеха да скатават палатките си. Нищо вече не можеше да възпре буйната човешка река. На бяха заплахите и молбите на лепит. Войниците грубо го отблъснаха, когато той се вкопчи в знаменостите, отнасящи орлите и бойните знаци. След няколко часа в лагера на Октавиан дойде и самият Лепит, който сутринта беше господар на 20 легиона и на обширни територии. Сега бе свалил пурпурния си плащ и идваше в просто сиво облекло. След него се мъкнеше тълпа зяпачи. Лепит се приближи до трибуната, на която седеше Октавиан, и падна в краката на Цезаровия син. Но младежът го вдигна, за да не прави ефтини зрелища на паплача. Лепит бе изпратен в Италия. Той живя още четвърт век. Запази имуществото си и длъжността върховен жрец, дадени му от Антони в първите дни след убийството на Цезар. Трябваше обаче да живее като изгнаник в малкото град Чецирция, разположено край морето на Його Трим. Статили Тавър, военачалник на Октавиан, завзе Африка без бой. Светът остана само с двама владетели – Октавиан на запад и Антони на изток. За колко ли време? Част трета – Изида, богиня на Египет. Великата армия – поход на изток. Верният приятел Фонтани се прояви блестящо. Бързо се добра до Александрия и в най подходяща светлина представи на Клеопатра женитбата на Антони за Октавия. И ето, няколко седмици след като се сбогува жена си на остров Куркира, Антони Дионис отново зърна своята Афродита. Този път се срещнаха в Сирия. Заедно с майка си пристигнаха и тригодишните близначета, момченце и момиченце. Антони тържествено, пред свидетели, ги вдигна нагоре. По този начин потвърждаваше, че това са негови деца и той ги признава. Момченцето се казваше Александър Хелиус, Слънце, а момиченцето Клеопатра Селена, Луна. Антони, разбира се, се чувстваше виновен. Трябваше да възнагради любимата жена за годините на самота и мъка. За това с присъщата си щедрост даде на египетската царица, майка на децата му, хубави и богати земи. Финикия, част от Сирия, Кипър, част от Палестина и Арабия. Никак не го беше грижа, че някой от тези земи влизат в пределите на римската държава. Същност, по това време много васални владетели в Сирия и Мала Азия получиха от Антони нови земи или затвърдиха предишните си притежания. Антони прекара зимата и пролетта на 36 година заедно с Клеопатра Сирия, защото там беше базата на подготвения голям поход срещу партите. Преди 18 години, през 54 години Пърне, този народ, който владеше и Месопотамия, нанесе тежко поражение на армията на Крас. Тогава загина и самият крас. Вече 17 години пленените римски войници пъшкаха в робство, а орлите на легионите красеха двореца на царя на царете на партите, които от тогава много пъти се опитваха да се настанят в римските владения на изток. Неотдавна, възползвайки се от гражданските войни, те нахлуха в Сирия и Мала Азия. Още Цезар се канеше да измие позора от поражението на Крас и веднъж завинаги да разгроми партите. Искаше му се да завземе Месопотамия и Иран и като Александър Велики да стигне на изток чак до Индия. Смъртта го изненада точно когато се готвеше да предприеме този велик поход. Сега Антони смяташе да осъществи смелия план на своя военачалник. А победата щеше да му осигури не само господство над изтока, но и безспорно над над Октавиан. Та какво би могъл да противопостави той на славата и могъществото на военачалника, Владещ земите от Адриатическо море до Индийски океан, обстановката изглеждаше благоприятна за започване на похода. В партия на престола отново се възкачи нов владетел, което предизвика големи сатресения в цялата държава. Старият цар Ирод предаде властта на сина си Едно от първите начинания на новия владетел беше да убие баща си и многобройните си братя. Тогава някои парски първенци избягаха в Рим. И макар, че покъсно се завърнаха в родината си, Рим успя да установи с тях постоянен контакт. Антони събра голяма армия, 10 легиона, 10 000 конници, състоящи се главно от испанци и гали, и огромен обос, общо около 100 000 души. Никога до тогава такава огромна армия не бе тръгвала на поход на изток. Късно през пролета на 36 година, когато Октавиан привършваше приготовленията си за нашествието в Сирия, Антони потегли към голямата гранична река Ефрат. Клеопатра го изпрати дотам. Преди 8 години Цезар също я бе посветил в плановете си за покоряване на партия. Сега пред очите и кратко тръгваха на бой с партите легиони, предвиждани от друг римлянин, с когото бе свързала съдбата си. Антони възнамеряваше да нападне Месопотамия от северо-исток и до този начин да избегне придвижването през откритите равнини, където превъзходната конница на партите можеше да се справи с всеки противник. Точно това бе предизвикало трагичния край на походите на Крас. Затова огромната армия напредваше към изворите на Ефрат, към издигащите се високо в небето Арменски планини. Наслед дълго пред Антони се изправи самият владетел на Армения, Артабас, който му предостави 20 000 конни и пеши войници. Артабас подкрепи плана на кампанията и едновременно с това обърна внимание на римския военачалник, че царят на Емидия, с която Армения граничеше на изток, със същото име Артабас, е съюзник на партите и че най-хубавият път минава точно през неговите земи. С бързина, на която го бе научила школата на Цезар, Антони пое основната част от армията си през страховитите арменски планини към тогавашната столица на Емидия, град Фрааспа. Там бяха царското семейство и държавната хазна. Самият цар, заедно с армията си, вече беше преминал към партиите. Корпусът на Антони заобиколи от север големия планински масифарърът, а обозите на армията, заедно с обсадните машини, натоварени на 300 коли, продължиха по Полекия, но по-дълъг път от към Вилк. Два легиона, командвани от Опи Статиен, прикриваха обоза. Антони беше вече пред Фраспа, когато му докладваха, че отрядът на Статия не бил нападнат от големи сили, командвани от двамата царе Партския и Мидийския. Той незабавно се върна, за да се притече на помощ, но завари само камари от трупове. Загинали бяха около 10 000 римляни. Арменците, които се движеха като резерв след Статиен, изобщо не бяха взели участие в битката и веднага се бяха оттеглили страната си. Великата армия отстъплението С. Скоро стана е ясно колко много са загубили с избиването на отряда на Статиен. Всички обсадни машини бяха унищожени, а без тях бе невъзможно да превземат фраспа. Въпреки това Антони не се отказа от обсадата. Заповяда да бъдат построени нови машини и с най-строги мерки се опитваше да затегне дисциплината. Независимо от това, положението се влушаваше с всеки изминат ден. Защитниците на Фрааспа отблъскваха всеки штурм и сами предприемаха успешни атаки. Отряди от парти кръжаха около армията, която обсаждаше града. Не и кратко даваха възможност да се снабдява, но те приемаха бой. Есента наближаваше, нощем ставаше много студено, но и партиите се страхуваха от наближаващата зима. Затова цар Фраат даде да се разбере, че няма да пречи на римската армия да се върне в Армения. Точно тогава в лагера на римляните попадна един човек, изпратен сякаш от провидението. Той беше бивш легионер на крас, попаднал в плен и прекарал при партите 17 години. Едва сега по някакво чудо успял да избяга. Той им показа друг път, който беше побезопасен, понеже минаваше през понага на терен. Голямата армия започна отстъплението. На третия ден се показаха конниците на партите. На петия ден станаха тежки сражения. Римляните дадоха 3000 убити и 8000 ранени. Антони лично обикаляше ранените войници, за да повдигне дух им, но явно беше огнетен. От този ден се заредиха дребни, но мъчителни схватки. Въпреки тежкият терен, легионите трябваше да се придвижват в гъст строй, за да охраняват обоза. Все повече отпадаха от глад. Някой се хранеха само с трева и корени. Дисциплината съвсем се разклати. Един ден войниците се нахвърлиха върху обоза. Плячка на грабителите стана дори личният багаж на Антони. А той, убеден, че партите са успели да направят пробив и да нахлуят флагера, беше готов да се самоубие. Най-после след 27 дни борба с врага и глада армията стигна до река Аракс, по която минаваше границата между Емидия и Армения. Легионите бяха на 300 мили от фраспа. Загубите бяха огромни. 20 000 пехотинци и 4 конници. Повечето от тях бяха покосени от болести и глада, а не от оръжието на врага. Сега римляните бяха в приятелска страна, врагът престана да ги преследва. Царят на Армения Артабас ги посрещна и поздрави на границата. Антони, макар да го смяташе за предател, трябваше да се преструва, че е приятелски настроен към него. Не след дълго обаче друг враг застраши войниците. Зимата беше изключително тежка, те вървяха през високи планини, газеха дълбок сняг и страдаха от жестокия мраз. Този преход взе живота на 8000 души. Най-после жалките останки от най-голямата и най-добрата армия, която Рим бе изпращал някога срещу партите, се довлякоха до Сирия. Следващия поход на изток щеше да предприеме едва император Траян след 150 години. В малко сълце край бреговете на Финикия Антони нетърпеливо очакваше Клеопатра. С него бяха само най-близките му хора. Съсипан от поражението, военачалникът се беше пропил. Погледът му беше впит в далечината, в очакване да зърне платната на корабите, с които трябваше да пристигне египетската царица. Най-после тя дойде, като докара дрехи за армията и малко пари за изплащане на заплатите. Скоро двамата се върнаха в Александрия. Победителят и робите. Голямата армия на Антоний започваше мъченическото си завръщане от Фраспа, а Рим тържествено и радостно приветстваше победителя Октавиан. Сенаторите и населението, нагиздени свенци, излязоха да го посрещнат далеч извън града. На 13 ноември 36 година празничното шествие влезе в стените на столицата. Военачалникът посети най-напред храма на бащините си божества, за да им благодари за победата си над Помпей. На ден Октавиан произнесе в сената реч, която още същия ден повтори пред народа. Той представи историята на борбата си и целите, на които е посветена политическата му дейност. Обоснова необходимостта от прилаганите през изтеклите години сурови мерки. Оповести, че е настъпил краят на гражданските войни. Във връзка с това ще бъдат заличени всички следи от мрачното минало. Списъците на обявените извън закона и на осъдените ще бъдат изгорени, а също ще бъдат упростени неплатените данъци, дългове и найми. Зеви, че напълно ще бъде възстановен старият републикански строй. Щом се върна от похода срещу партите, Антони също ще се откаже от извънредните си функции. Октавиан благодари за почестите, които му признаха народът и сенатът. Прие само някой от тях. Ежегодното тържествено честване на 3 септември в памет на победата при Навлоя и поставянето на собствената му позлатена статия на форума върху колона, украсена с корабни фурщевени, категорично отказа да приеме длъжността върховен понтифекс, която Лепит запази до края на живота си. Цяла Италия се веселеше, празнувайки края на мрачната епоха на братоубийствени войни. Но за да бъде мирът пълен и траен, Октавиан реши, че е необходимо да проведе още две акции. Той организира специални отряди за борба с разбойническите шейки, върлуващи на полуострова и Сицилия. Скоро след това разпрати до всички военни лагери запечатани писма, които полководците, съгласно заповедта, трябваше да отворят в един и същи ден. В писмата се нареждаше робите, служили в армията на Помпей и преминали след това, заедно с отрядите си на страната на победителите, незабавно да бъдат разоръжени и хвърлени в затвора. По този начин бяха заловени и 36 000 души. Около 30 000 от тях бяха върнати на господарите им с нареждане да бъдат наказани за назидание на другите, а онези, чието господари не можаха да бъдат намерени, бяха разпънати на кръст край градовете, където са живели. Октавия, Октавия замина на изток, изпълнена с най-светли надежди, носеше на съпруга си великолепни дарове, доказателство за своите чувства и за братовата си благосклонност. Победеният военачалник не беше забравен, притичаха му се на помощ, забравили бяха връзката му с Клеопатра и раздаването на римски владения. Октавиан дори прокара в Сената постановление за благодарствени молитви по случай победите на Антони над партите, защото в официалните донесения за неговия поход се говореше само за победи. Корабите на Октавия караха облекло за армията на Антони, голям брой товарни животни, пари и скъпи подаръци за офицерите. Придружаваха я и 2000 войници, които трябваше да се включат в кохортите на личната му охрана. Но Фатина Октавия преживя неприятни изненада. Връчиха и кратко писмо, в което мъжът и кратко я молеше да спре в този град. Той се позоваваше на политическото положение в момента. Възползвайки се от между царя на Емидия и партите, той подготвял нов поход от Сирия. Що се отнася до плановете за нова война? Антони казваше истината. Вярно беше и това, че в Сирия. Но истинската причина да спре пътуването на Октавия бе друга. Антони беше заедно с Клеопатра. Владателката на Египет следеше с голямо безпокойство вестите за предвижданата среща между Антони и жена му. Тя смяташе за необходимо да се противопостави с всички средства на тази среща. Избра една типично женска, винаги успешна тактика. Не свалише от Антоний влюбения си поглед. Потъваше в дълбока тъга, ако той дори за миг се отделяше от нея. Често, когато се върнеше, той я заварваше да плаче. Клеопатра изтриваше сълзите си бързо и ушкрадешком, сякаш искаше да скрие от него някаква тъжна тайна. Все повече слабеше, ставаше все по бледа. В шукаха, че царицата искала да посегне на живота си. Кой мъж би устоял на такава искрена, дълбока и безкорисна любов? Антони беше чтеславен. Скоро Октавия получи дълго писмо, в което Антони и кратко нареждаше да се върне в Италия, но да изпрати даровете и войниците в главната му квартира. С тази постъпка Антони обиждаше не само съпругата си, но и цялото и кратко семейство. Затова Октавиан поиска от сестра си да напусне дома на съпруга си. Октавия отказа. Остана в дома на човека който открито живееше с друга жена. Отнасяше се еднакво грижливо към своите деца от Антони и към децата от предишните му бракове. Изида, В, Рин пристигаха печални и все пострашни вести. Проектът на Антони за нов поход срещу партиите се провали. През есента на 36 година военачалникът се върна в Александрия и отново се отдаде на разгулния живот, с който бе свикнал. Едва през пролетта на следващата година потегли от столицата на Египет за Армения, защото повече от всичко жадуваше да отмъсти на цар Артаба за това, че вероломно бе изоставил отряда на Статиян. За да приспи бдителността на арменеца, Антони разгласи, че организира нов поход срещу партите. С голяма мъка успя да примами Артаба с флагера си и да го окове във Вериги. След това вече лесно превзе цяла Армения. Безславна беше тази победа. Но още по-позорен бе краят на този поход в очите на римляните. Антони влезе като триумфатор в Александрия. Триумф без съгласието на сената. И то не в Рим, а крайнил, триумф пред трона на египетската царица. С това Антони потъпка най-светите римски традиции и явно показа, че ако си извоюва егемония, столицата на държавата и света ще бъде на изток. Триумфаторът водеше царя на Армения, окован в Сребърни вериги който обаче се държа с голямо достоинство и смелост. Отказа да се поклони на Клеопатра. За това плати с много мъки, а след три години из живота си. В Александрия скоро след триумфа се състоя не по-малко бляскаво, а от политическо гледище още по-важно тържество. В огромната, разкошна зала на градския гимназист се събраха най-знатните граждани на столицата. Върху сребърен подиум бяха поставени по златени тронове. На двата по-големи седнаха Антони и Клеопатра. Царицата беше облечена като древната богиня на египетските фараони, Изида. На помалки тронове седнаха царските деца, 12-годишният Птолемей XVI, наречен Цезарион, защото беше син на Цезар, 6-годишният Александър Хелиус и сестричката му Клеопатра Селена, а също и най-малкият, 2 син на Клеопатра и Антони, Птолемей, наричан Филадълф. Антония повести пред събранието своите важни решения. Клеопатра е царица на царете, владетелка на Египет, Кирена, Кипър и Южна Сирия. Заедно с нея ще управлява Цезарион. Александър Хелиус ще бъде владетел на Емидия, Армения и партия, Те е на всички земи, простиращи се на изток от Ефрат, а по-малкият му брат получава Сирия, Финикия и Киликия. Тъй раздаваше Антони земите. Които някога влизаха в пределите на Великата империя на Александър Македонски. Вероятно в този момент се смятал за равен на него владетел. Но той забравяше, че на изток владенията му стигат само до Ефрат, а много от земите западно от тази река, с които той даряваше потомството на Клеопатра, принадлежат на Рим. А Рим никога не отстъпвал своите владения и завоевания, дори на Изида. Надпис, издълбан със свещеното писмо на египтяните в чест на богинята Изида. А Изида. Владетелка на цялата земя. Никой не ще обори законите, установени от мен. Аз съм най-голямата дъщеря на първия бог, Кронос. Аз съм съпруга и сестра на цар Озирис. Аз съм тази, която е дала на хората първите плодове на земята. Аз съм майка на цар Хор. Аз съм северната звезда. Слава на Египет, който ме създаде 6-9. Говори Октавиан, моите битки в Филирия. Епигите живеят отвъд Алпите 7-0. Те са силен и див народ. През последните 20 години на два пъти ни отблъскваха, а освен това нападаха Аквилея и опустошиха нашата колония Тергесте 7-1. Тръгнах 7 две срещу тях по изнорителен планински път, още по-труден поради това, че врагът го беше затрупал с повалени дървета. А когато излязох на билото, неприятелите се оттеглиха по-нататък в горите. Там направиха засада. Подозирах, че круят нещо такова. Затова вървях през долината, като изсичах дърветата, за да си проправям път, а едновременно част от моите хора вървяха по хребетите от двете страни. Ляпигите изкочиха и из засада и раниха много от нашите, но нези, които вървяха по билото, дотичаха долу и посякоха по-голямата част от нападателите. Останалите отново избягаха в непроходимите дебри, изоставяйки град Търпон. Аз го превзех, но не го опожарих, защото се надявах, че ще се предаде. Така и стана. След това се отправих към град Метул, столицата на Епигите. Този град е разположен сред гориста планина, на два върха над една кисура. Там се бяха събрали около 3000 смели и добре въоръжени момци, които слекота отбиваха атаките ни, когато ги обградихме. Започнахме да издигаме насипи, но защитниците на града спъваха работата ни, като ни нападаха и денем, и нощем. А от стените на града рушаха нашите валове с стенобойни машини. Най-после стената започна да се срива. Тогава те се заеха да построят отвътре друга и напуснаха разрушените укрепления. Дадох заповед да се заемат и изгорят предишните им позиции, а срещу новата стена да се издигнат два насипа. От тях прехвърлихме до стената четири моста. Част от хората си изпратих от другата страна на града да отвлекат вниманието на метулците, а останалите трябваше да атакуват от мостовете. Аз наблюдавах всичко това от висока обсадна кула. Част от варварите отблъснаха штурма, а други с дълги лостове подкопаваха мостовете. Най-напред рухна единият, след това и другият. Това много ги окоражи. А когато и третият подаде, нашите загубиха ума и дума. Никой не се осмели да излезе на четвъртия мост. Слязох от кулата и започнах да хукам войниците. И това не помогна. Тогава съм грабна щита и се втурнах по моста. Заедно с мене тичаха Агрипа и Херон, а също Лут и Волас. Присъединиха се и няколко войници от личната ми охрана. Когато стъпих на дъските, войниците се засрамиха и се устремиха напред. Мостът не издържа тежеста, продъни се и ни затрупа. Няколко души загинаха. Други бяха контузени. Аз бях ранен в десния крак и двете рамене, но веднага се качих на кулата с отличителните си знаци на главнокомандващ и се показах пред войниците, за да видят, че съм жив. Опасявах се да не пуснат слух, че съм загинал. Веднага заповядах да построят нови мостове. Нека врагът не си въобразява, че ще отстъпя. Това най-много изплаши е Видяха, че срещу тях стои несломим противник. На другия ден пратиха парламентьори. Дадоха 50 заложници, които сам си избрах, и обещаха да приемат наш гарнизон. Оставиха ни по-високия хълм, а те слязоха на пониския. Но когато нашите им заповядали да сложат оръжие, те се разбунтували. Затворили жените и децата си в кметството и поставили стражи, които трябвало в крайен случай да подпалят сградата. Самите те започнаха отчаяна атака. Но напираха отдолу, от ниското, и ние ги отблъснахме. Тогава стражите запалили сградата. Много от жените убили първо децата си, после себе си, а някои хвърлили децата си живи в огъня. Та и цялата младешна на е метулците загива в бой, а по-голямата част от неспособните да се бият, фонзи голям пожар. Изгоря и целият град, макар и много голям, от него не остана и помен. След като завладяхме метул, Останалите япиги се оплашиха и се предадоха. В земята на сегестенците нашите военачалници вече два пъти нахлуваха, но не успяваха да вземат дори заложници. Тогава сегестенците се главозамаяха. Аз тръгнах срещу тях през земите на панунците, които също не бяхме успели да покорим. Това е гориста страна, проточила се от земите на япигите до дарданите. Панунците нямат градове, а живеят на родове по полето и в селата. Не правят общи събрания и нямат върховен владетел. Сред тях има близо 100 000 бласпособни мъже, но поради липсата на държавна организация никога не могат наведнъж да се съберат всички. Щом чуеха, че се приближавам, те бягаха в горите и убиваха нашите пръснати войници. Докато се надявах, че ще излязат да ме посрещнат, аз не опустошавах селата и нивите. Но след това, когато се изпокриха, Осем дни опожарявах и съсипвах всичко наоколо, докато не стъпих в земите на сегестенците. Те са подчинени на панунците и живеят край река Сава. Там е укрепеният град Сийския 7-3, ограден от река и голям ров. За мен беше много важно да го завзема, защото можех да го използвам като база за снабдяване в предстоящата война с мизите и бастарните. Те живеят отвъд Дунав, а Сава се влива точно в тази река. Корабите с които щях да превозвам провизиите до Дунав, вече стояха във водите на Сава. Когато се приближих до Сийския, дойде делегация от града да ме попита, защо идвам. Поисках да приемат гарнизон и да ми дадат сто заложници, за да мога да използвам града като опорна точка във войната с мизите, поисках и толкова жито, колкото могат да доставят. Хората от имотното съсловие приеха исканията ми. Народът обаче се разбунтува, въпреки че заложниците бяха вече в моя ръце. Всъщност те бяха деца именно на заможни хора. При вида на отряда, който трябваше да остане на гарнизум в града, жителите се спуснаха като луди, затвориха вратите на града и застанаха на крепостните стени. Наредих да построят мост на реката и да обградят града с насипи и ровове. След затварянето на града започнахме да издигаме два бента. Защитниците често правеха набези, но не можаха да ги превземат. Те хвърляха върху нашите укрепления факли и горящи главни. В същото време на помощ на обсадените се притекоха панонците. Потеглих срещу тях и направих засада. Част от панонците загинаха, другите избягаха. Никой вече не мислеше да помага на отбраняващите се. След 30-дневна обсада завладяхме града Штурм. Чак тогава жителите го удариха на молба. Възхитен от тяхната храброст, аз се трогнах от молбите им и не убих никого, нито пък разруших града. За това пък им наложих данък, а част от града отделих със стена и настаних там гарнизон от 25 кохорти. След това се върнах в Рим с намерение да започна кампанията в Илирия през пролетта. Разчуса обаче, че Сейския е изклали гарнизона и аз още през зимата отидох там. Оказа се, че слуховете са били пресилени. Гарнизонът наистина бил в опасност. Защото жителите неочаквано го обградили. Изненадани нашите дали много жертви. Но още на другия ден гарнизонът предприел атака и възстановил реда. Тогава 7-4 потеглих срещу дълматите 7-5, които много се възгордяха, откак изклаха до крак петте хорти на габини и плениха бойните им знаци. От тогава имаше 10 години, а те непрекъснато бяха в бойна готовност. Когато започнах кампанията. Отделните племена се споразумяха да си помагат. Ядрото на техните сили наброяваше 12 000 войни, избрали за свой предводител Вер. Той се укрепи в града на либурните промуна 7-6, който всъщност беше естествено укрепен. Намираше се сред планини, а навсякъде около него стърчаха остри забери. Противникът съсредоточи силите си по канарите в града. Вер разположи стражи, които наблюдаваха нашия лагер отгоре. Съвсем явно започнах да ги ограждам с укрепления, а в същото време тайно пратих храбри доброволци да открият път към височината. Те се скрили в гората и през нощта изневиделица се нахвърлили върху заспалите стражи. Избили ги и преди разсъмване ми дадоха сигнал. Изведох по-голямата част от войските, за да се опитам да превзема града, а на заятия връх изпръщах все нови отряди, които атакуваха другите възвишения. Сред варварите настъпи паника. Най-изплашени бяха защитниците на височините, защото там нямаше вода. От страх да не ги отрежат от останалите, всички избягаха в Промуна. Опасах града и двата върха, все още заемани от врага, с вал, дълъг 7 мили. В същото време отблъснах далмата Тестим, който бързаше да се притече на помощ на съюзниците си в Промуна. Преследвах го чак до планините. След това, пред очите на Тестим. Завзех промона и то още преди да довърши укрепленията. Ето как стана това. Обсадените предприеха атака. Нашите ги отблъснаха храбро и се втурнаха подир бягащите, като нахълтаха града заедно с тях и избиха една трета от защитниците. Останалите избягаха в замъка. Пред вратите му оставих на стража една кохорта. На четвъртата нощ варварите е нападнаха. Кохортата изостави позициите. Все пак успях да удържа удара на неприятеля и на следния ден превзех замъка. Неговите бранители се предадоха. Наказах кохортата, която беше напуснала позициите си. Всеки десети войник, както и двамата центуриони, отидоха под меча на палача. Останалите войници от кохортата през лятото получаваха за храна вместо пшеница. Ече миг. Така превзех промона. Тогава тест им раздели отрядите си за да се скрият на различни места. Поради това не можахме да ги преследваме надалеч. Не исках да пръскам силите си, още повече, че не познавахме пътищата, а следите се бяха заличили. Все пак превзех град синоди, намираш се в края на гората, където преди години дълматите бяха нападнали и засада войските на габини. Това е дълга, дълбока клисура сред високи планини. Опожарих синоди. В планините пратих отряди, които трябваше да се движат успоредно с мен, аз поех през Клисурата, като изсичах гората, заемах градовете и палех всичко по пъти си. Обсадих град Светвания, а варварите се стекоха да го спасяват. Отблъснах ги и не им позволих да се доближат до града. По време на тези битки ме улучиха камък в коляното и дълго време трябваше да се лекувам. Щом се почувствах по-добре, заминах за Рим, за да поема консулството заедно с вулкаци Тул. Поверих командването на кампанията на Статили Тавър. На нова година 7-7 стъпих в длъжност и същия ден напредадох на автруни 5, защото отново се отправих на поход срещу дълматите. Отрязани от източниците на продоволствие, те вече страдаха от глад, Затова излязоха и се предадоха, молейки за милост. Съгласно моята заповед дадоха като заложници 700 момчета, върнаха пленените бойни знаци на габини и освен това обещаха да плащат дължимите данъци още от времето на моя баща Гай Цезар. От тогава те станаха послушни поданици. Възвърнатите бойни знаци занесох Фрим и положи в портика, наречено Октавианов. След дълматите за милост ме молиха и дърбаните 7-8. Те също дадоха заложници и се зарекоха да изплатят дължимите данъци. Изобщо всички народи, срещу които тръгвах, сключваха договор и даваха заложници. Не направиха това само у нези до които не успях да стигна поради разклатеното си здраве. Но покъсно и те станаха наши поданици из 7-9. Тези битки Октавиан водеше по същото време, когато Антони си почиваше в Александрия след незгодите на похода срещу партите, когато вероломно завладя Армения и когато триумфално влезе в столицата на Египет. Октавиановите походи в Панония и Далмация се диктуваха от стратегически причини. Необходимо бе северо-источната граница на Италия да се осигури и да се премести възможно най-далеч по посока на Дунав. Иначе в очите на римляните тези земи бяха бедни, а жителите им достойни за съжаление. Ето как се оплаква един от наместниците на Панония дори два века по-късно. От всички хора тези живеят при най-лоши условия. И земята неплодородна, и климатът противен. Тук не се отглеждат нито маслини, нито лузя, а и да зърнеш някъде, те са хилави и дребни, тъй като през по-голямата част от годината цари люта зима. Жителите се хранят съчемик и просо, а и питието си приготвят от тях. Аз не познавам по-храбър народ, защото те не притежават нищо от онова, което прави живота ценен 8 -0. Октавиан не постигна крайната цел на похода си в Илирия. Принуден бе да прекъсне кампанията, но не по-здравословни причини. Имаше много по-важни от тях. Студената война. Защо си се променил толкова? Защото живея с царицата ли? Тя ми е жена. А впрочем сега ли е започнало това или преди 9 години? А ти да не би да си верен на Ливия? Обзалагам се, че след прочитането на това писмо ще преспиш с Тертула или Стерентила, с Руфила или пък с Салвия, а може дори с всичките. Толкова ли е важно с коя се любя 8-1? Антони действително ожени за Клеопатра, без дори да си направи труда официално да се разведе с Октавия, и този факт имаше политическо значение, защото той стана съпруг на владетелката на една богата страна. Истина беше и това, че Антони се държеше като източен владетел, който изобщо не се интересува от работите на Рим и гледа само да осигури солидно наследство на потомците си. Истина беше най-сетни това, че Антони официално призна се за Рион за син на Цезар. Имаше, разбира се, и доста неща, за които Антони можеше да упрекне Октавиан. Преди всичко той досега сега не беше изпратил на изток обещаните 20 000 легионери, освен това самоволно бе за Ел Африка и лишил лепит от власт. Най-после той не беше върнал на Антони всички кораби, предоставени му за похода срещу Помпей. В основата на големия спор стоеше простият факт, че светът беше малък за двамата. Откак Октавия се върна от Атина, напрежението непрекъснато растеше. Покъсно се чу за вероломното залавяне на арменския цар, за триумфа в Александрия, за раздаването на римски владения, за сватбата с Клеопатра. В Рим постъпките на Антоний се следяха с загриженост и възмущение не само от Октавиан. Клеопатра никога не успя да спечели симпатиите на Рим, а напоследък Антоний прекалено ясно показваше, че смята за действителна владетелка на изтока. Това нараняваше гордостта на римляните. Независимо от всичко Антоний, все още имаше много съюзници край Тибър. Между тях бяха и двамата консули Гней домици и Гай Сози, които съгласно с поразумението в Мизен встъпиха в длъжност на 1 януари 3-2 година. Антоний им съобщи даренията, които беше направил на Клеопатра и нейните деца. Същевременно искаше Сенатът официално да ги потвърди. Консулите си даваха сметка, че това може само да навреди на Антоний, затова предпочетоха да си мълчат по този въпрос. По същото време, Октавиан забрани да се прочете второто писмо на Антони, в което той уведомяваше Сената за своите мними победи в Армения. Положението се осложняваше още повече от обстоятелството, че в края на 33-година официално изтичаше срокът на триумвирата. За Антони това беше без значение. Той имаше подкрепата на египетската царица, но Октавиан от този момент можеше да разчита само на своя авторитет и верността на войниците си. В същото време привържениците на Антони и Фрим разгласяваха, че той е готов да се откаже от всички пълномощия и да възстанови напълно стария републикански строй. Сената консулът СОЗИ произнесе реч, в която остро разкритикува отсъстващия Октавиан. Той дори предложи проекто-постановление, насочено против него. Само, ветото на един верен на Октавиан народен трибун отклони надвисналата опасност. След няколко дни Октавиан влезе в Сената. Обкръжен от въоръжени войници и приятели. зае мястото си между двамата консули и отговори на ръчта на Сози, без да пести острите обвинения по адрес на Антони, както и по адрес на присъстващия консул. Изрази съгласие да се възстановят старият строй и свободите при условие, че самият Антони се завърне в Рим и съдейства за нормализиране на отношенията. Съобщи също, че няма да пречи на никого да замине на изток. Тези думи бяха разбрани правилно. През следващите дни двамата консули, а след тях и около 300 сенатори напуснали Рим. И тъй, от столицата отсъстваха най-важните сановници. Сенатът се превърна в един обезглавен труп. Формално погледнато, Антони би могъл да заяви, че сега законното правителство е на негова страна. Но точно това улесни следващите действия на Октавиан. Защото сановниците и сенаторите, които останаха в Рим, бяха негови непоколебими самишленици. Антони реагира на Октавиановата реч по най-долен начин. Нанесе удар на най-слабия и най малко виновния. Октавия получи писмо за развод и трябваше незабавно, в присъствието на приносителите му, да напусне дума на мъжа си. Тя не се противопостави и дори взе всичките деца на Антони. По това време от изтук започнаха да пристигат Фрим до сегашните привърженици на Антони, които се чувстваха зле в атмосферата на Ориенталския двор. Високомерието и капризите на Клеопатра болезнено нараняваха гордостта на римските сенатори. Сред другите знаменитости тогава се появи и Мунаци Планк, същият, който преди 9 години, по време на Перузийската война, сформира два легиона срещу Октавиан. Сега, за да изкупи предишната си вина и да го увери в приятелските си чувства, той му предаде ценни сведения. Привесталките се пазало завещанието на Антоний, чието съдържание Планк знаел добре, тъй като е бил свидетел при заверяването му. Весталките отказаха да дадат документа, но Октавиан го взе на сила и го прочете в сената. Рим научи, че Антони приписва огромни суми на децата на Клеопатра, че желая да бъде погребан заедно с царицата в обща гробница, че още веднъж признава Цезарион за син на Цезар. Това предизвика огромно възмущение. Същевременно се разнесоха слухове, че Антони смятал да направи Клеопатра владетелка на Рим и да пренесе столицата в Александрия. Вълната от възмущение беше използвана, за да се организират манифестации, изразяващи единството на всички римски граждани в Италия и в западните провинции. Същия ден те тържествено положиха индивидуално и групово клетва за вярност пред Октавиан, като изразиха волята си да защищават държавата под неговото командване. Скоро след това. Опазвайки всички запазени от векове церемонии, заобиколен от жреците в храма на богинята на войната, Белона, Октавиан обяви война на Клеопатра. Първите действия, ако Антони беше нападнал през 3-2 година, сигурно щеше да победи. Тогава Октавиан не беше готов за война. Нещо повече, такмо тогава той трябваше да се справя с големи вътрешни трудности. Цяла Италия демонстративно му се заклева вярност. И цяла Италия демонстративно отказваше да плаща данъци за военни цели. Стигна се дори до тревожни размирици, които той трябваше да потушава с помощта на войската. А Антони се бавеше, макар че още през 33 година се средоточи голяма армия в Ефес. Неговата мудност се дължеше преди всичко на присъствието на Клеопатра и на нейния двор. Римските офицери и сенатори неведнъж обръщаха внимание на Антони, че по различни причини е желателно царицата да се върне в Египет, докато трае войната. Тя обаче категорично отхвърляше всички вношения от този род. Вероятно се страхуваше, че след заминаването и кратко Антоний ще изпадне под влияние на привържениците на Октавия и Мира, а такива имаше дори сред най-близкото му обкръжение. Наистина, Клеопатра имаше пълно право да участва в похода, тъй като имаше огромен дял в него. Тя даде на Антоний 2000 златни таланта, осигури продоволствието на армията, Достави много кораби. От Ефес дворът на Антони и Клеопатра се пренесе на остров Самос. Там си прекарваха времето весело. Също така приятен беше и престоят им Фатина през 3-2 година. Градът на Перикъл и Сократ се чудеше как да изрази преклонението си пред владетелката на Египет, само и само тя да забрави, че преди няколко години беше посрещнал с почет и симпатия Октавия. След това Антони и Клеопатра се пренесоха на остров Куркира в Юнийско море. Но есента наближаваше и те се върнаха на континента. Остановиха се в Патра, важно пристанище в Пелопонес при входа на Коринския залив, отлична изходна точка за нашествие в Италия. Военната флота на Антони от 500 огромни кораба вече чакаше в Амбрикийския залив. Той беше дълбоко врязан в Епирския бряг и безопасен, защото с морето го свързваше много тесен пролив. Сухопътната армия наброяваше общо 30 легиона, но от тях само 19 бяха в Гърция. Заедно с обоза тук имаше 100 000 души пехота и 12 000 конници. Останалата част от легионите на Антоний беше разквартирувана в Египет, Сирия и Киренайка. На 1 януари 31 година Октавиан стана консул. Според договора от преди години заедно с него, същата година трябваше да стане консул и Антоний. Но след последните събития съпругът на Клеопатра, разбира се, беше лишен от тази почетна длъжност по силата на едно постановление, издадено от останалите фрим сенатори. Сега заедно с Октавиан консул трябваше да стане Месала Корвин. Антони, естествено, не призна това решение. Той продължаваше да се нарича Триумвир, към което прибави и титлата «Консул за трети път», но същевременно заявяваше – че половин година след победата над Октавиан ще се откаже от властта. Намогаществото на Антони Октавиан можеше да противопостави далеч по малобройни сили. През пролета на 3-1 година той ги събра в Барундизии. Разполагаше с около 250 военни кораба, помалки от източните, но бързи и подвижни, а също и 8 легиона и 12 000 конници. Начало на тези войски Октавиан отплава от Барундизи. Той зае Коркира след което направи десант при носка равнион на Епирския бряг. Оттам се придвижи на юг и се установи на бивак на една височина, там, където започва полуостровът, затварящ входа на Мракийския залив. Корабите стояха на котва в плиткото заливче от западната, външна страна на полуострова. При веста за тези действия на Октавиан Антоний и Клеопатра се оплашиха за флотата си и незабавно се отправиха към Патра. Лагерът им се намираше на южния полуостров, между храма на Аполлон и градчето Акциум, към вече разквартированите легиони на Антоний бързо прииждаха други, от различни краища на Гърция и Епир. Дълго време инициативата беше в ръцете на Антоний. Той премести част от войските си на северния полуостров, поблизо до позициите на Октавиан. Възнамеряваше да откъсне противника си от източниците на вода, което обаче не му се удаде, защото трябваше много да разтегли фронта си и да се изложи на постоянни атаки. Дори по-лошо, скоро се оказа, че новият лагер е построен на място с нездравословен климат. Хората масово измираха от треска, а това заплашваше много от корабите да излязат от строя. Сред войниците се ширеше дезертьорство. А и преди трудно се набираха необходимите гребци за толкова много плаващи колуси. За тази цел от месеци вече грубо отвличаха хора от местното население – мирни гръцки селени, пастири – дори непълнолетни момчета и нищо неподозиращи миновачи ги връзваха за веслата. От Пелопонес Антоний също получаваше лоши вести. Октавиан бе изпратил там морска скадра под командването на Гриппа. Този превъзходен военачалник бързо успял да завладее остров Левкадия 8.2, а по-късно дори пристанището Патра, и по този начин отряза Антоний от главната му линия и от снабдителните бази. Бившият консул Сълзи, сега командващ една от ескадрите на Антоний, Атакува част от корабите на Октавиан. Той ги обърна в бягство, но по време на преследването се натъкна на връщащия се грипа и претърпя поражение. При това положение Антония реши да се върне в стария лагер на Южния полуостров. Квинт Делий. На, якой го наричаха негодник, политически акробат. А той просто беше много интелигентен, имаше дипломатически способности и чувство за хумор. А какво да прави един разумен човек? Ако му се е паднало да живее във време на постоянно сменящи се политически групировки. Вчерашният спасител на Отечеството днес е враг на народа. Но давнашният престъпник сега се радва на най-високи почести. Делий веднага разбра, че който смята за сериозни лъжливите декларации и програми на водачите на групировките, е глупак. На време да застанеш на страната на посилния, това е цялата мъдрост. През 43 година Дели замина на изток заедно с Долабала. А когато долабела без никаква нужда оби Трабони и по този начин извърши престъпление, Дели веднага взе страната на Каси. Служи му вярно цяла година, при Филипи прозря, че Каси играе лошо. Без да се бави, премина на страната на Антони. Служи му вярно 10 години, именно Дели през 40 година убеди Клеопатра да отида веднага в Тарс при Антони и кратко подшушна идеята да изиграе ролята на Фродита. По-късно той взе участие в похода срещу партите и дори го описа. През 34 година преговаря с царя на Армения и го примами в лагера на Антони. Напоследък обаче Дели изпадна в трудно положение. Някой беше казал на Клеопатра, че той урежда тайните любовни срещи на Антони. Една ревнива жена е пострашна от отровна змия, особено когато е владетелка и разполага с опитни отровители. За да спаси Дели... Антони го изпрати далеч от лагера при акциум да върбува наемници сред съседните народи. Щом лагерните укрепления се скриха от погледа му, дали изведнъж се почувства нов човек, с нови политически възгледи. По най-краткия път тръгна към лагера на Октавиан. Всъщност той не беше нито първият, нито последният. Бягствата от лагера на Антони ставаха едва ли не масови. Но на страната на Октавиан премина самият гней Домици Ахенобарб, от години най-верен съюзник на Антони, консул от предишната година. Той също беше възмутен от поведението на Клеопатра. Наистина идването на Домици не донесе особена полза на Октавиан. Изтощен от пристъпите на треската, бившият консул почина няколко дни след бягството си. Трябва да се признае, че Антони постъпи рицарски с Домици. Изпрати всичките му вещи и цялата прислуга. Но когато бягствата зачестиха, Любазността на Антони се изпари. Той стана мнителен и жесток, дали и не дойде с празни ръце при новите си приятели. Непосредствено преди отпътуването си беше участвал във военен съвет и знаеше последните планове на Антони. Той осведоми Октавиан, че предстои решителна морска битка. За това настоява Клеопатра. Тя смята, че трябва да се използва все още голямото числено превъзходство на корабите. Дори и тази битка да не завърши в полза на Антони, може да се измъкнат от акциум и да пренесат военните действия на друго място. Римските офицери са за битка на сушата, но пред волята на царицата тяхното мнение нищо не означава. Следващите донесения потвърдиха тези сведения. Флотата на Антони се готвеше да излезе в открито море, за да даде бой на противника. Слабите кораби потопяваха, а с гребците от тях се подсилваше екипажът на останалите. На корабите бяха натоварени 20 000 легионери и 2 000 стрелци. Другата част от войските на Антони оставаше в лагера. От този момент Квинт Дели влезе в кръга на октавяновите приятели. Мисли, които поетът Хораци Флаг е посветил на политика Квинт Дели. В тежки мигове винаги се старай да запазиш присъствие на духа, както в минути на щастие не даваш воля на радостта си. Защото някога, Дели, все пак ще умреш. И все едно е дали ще прекараш живота си в тъга, или всеки празничен ден ще се гощаваш за старо вино, излегнат спокойно на тревата. Там, където високият бор и бялата топола приветливо растилат мила сянка, където забързаните води на потока скачат по стръмното корито. Там заповядай да ти донесат вино и бързо овяхващи рози, докато ти позволяват това и мотът, годините и провидението. Някога ще напуснеш големите си имения в планините, и къщата, и вилата по край която тече жълтия тибър. Ще оставиш всичко това и богатствата, които си трупал, ще станат собственост на твоя наследник. Няма значение дали си богат, от знатен род, или прост си ромах и спиш под голо небе. Така или иначе, ще станеш жертва на безмилостния бог на подземния свят. Всички отиваме там, съдбата на всички нас е шепа прах в една урна. Рано или късно ще дойде и нашия ред. Тогава лодката на Харон ще ни закара там, откъдето няма връщен 8-3. Битката при Акциум. Случи се нещо невероятно, не бивало. Военачалникът напусна армията си по време на битка. Избяга, преди да се е решила съдбата на битката. Предаде войниците си. Опозори името си и погреба бъдещето си. Едва на 2 септември двете флоти застанаха готови за бой. Това беше първият ясен ден след продължителните бури и дъждове. Антони самоглавяваше дясното крило, лявото по есози, а в центъра беше Марк Октавий. Шестасетте кораба на Клеопатра стояха в резерв. Срещу тях отляво на дясно се наредиха ескадрите на Агрипа, Месала, Корвин и Октавиан. Сутринта флотите няколко часа останаха на позициите си, като изчакваха подходящ момент. Пръв се изнесе напред винаги нетърпеливият селзий. Тогава лесноподвижните кораби на Октавиан отстъпиха навътре в морето, където по-добре можеха да използват своето предимство. Подир тези ескъдри и двете линии се раздвижиха. Следобед корабите се приближиха и започна сражението. Същност силите на двете страни бяха равни. Антони имаше около 300 колуса, корабите на Октавиан сега бяха повече, но с по-слаба конструкция. Битката беше в разгара си, когато внезапно се забеляза объркване в позициите на Антоний. Оказа се, че египетската скадра на Клеопатра, намираща се до този момент в тила, тръгва в открито море. Вятърът беше попътен, корабите вдигнаха платна и скоро оставиха далеч назад сражаващите се римляни. Причина за това на тръгване беше единствено истеричният страх на тази жена да не затворят флотата и кратко в Амбракийския залив, случай че победи Октавиан. На Клеопатра и кратко се струваше, че само в открито море може да бъде свободна и сигурна, че ще се върне в родината. Корабът на Антони веднага подгони отдалечаващата се скадра. Оттам го забелязаха, корабът на Клеопатра спря, прие на палубата си военачалника и веднага продължи на юг. Бегалците се чувстваха сигурни, защото корабите на Октавиан, са свалени платна и мачти заради боя, не можеха да ги преследват. А в това време битката при Акцион продължаваше с на отслабващо ужесточение. Изоставените войници изпълниха дълга си до край. Едва над вечер, когато Октавиан заповяда да хвърлят огън по корабите, съпротивата отслабна. В тази битка загинаха 12 000 войници на Антони, а от страна на победителя жертвите бяха 5 000 души. Три дни египетските кораби плаваха към пелопонес и три дни Антони стоя неподвижен на палубата. Подпрял глава на ръцете си, той не отговаряше на никого. Чак когато спряха при Тенар, южния нос на пелупонес, придворните дами на Клеопатра го склониха да говори с господарката им. От Тенар Антония изпрати бързоходци в своя лагер при Акциум. Те носеха заповед, и Крас, когато беше оставил начало на сухопътната армия, да поведе към Азия през Македония. Но когато бързоходците пристигнаха, армията вече нямаше. Седем дни след морската битка легионите на Антони отхвърляха предложението на Октавиан да се предадат и да преминат на негова страна. Склониха, едва когато разбраха, че през нощта са ги напуснали тайно и Канидий Кръс и почти всички офицери. Така завърши битката при Акциум, една от най-важните и най необикновените в световната история. Битката е толкова невероятна, че и до днес се правят опити така да се възпроизведе ходът и кратко, че да отговаря на някаква логика и план. Някои поддържат, че корабите на Клеопатра отплавали по предварително решение, други, че подир Антоний трябвало да тръгне цялата флота, но тя не успяла да се измъкне от корабите на Октавиан. Има и още по-умозрителни тълкувания. Но самите факти са достатъчно ясни и красноречиви. Войниците на Антоний едва в последния момент са ориентирали, че техният военачалник ги изоставил и не искали да повярват. А сухопътната войска цели седем дни го чекала да се върне. Не всичко в историята може да се обясни по железните закони на логиката. И дали наистина е толкова необикновено, една оплашена жена да побегне слепешката, а влюбеният мъж да се втурне като луд след нея, веселби и научни занимания. Корабите на Клеопатра влизаха в пристанището на Александрия, украсени с гирлянди от светя, а от палубите им се носеха радостни триумфални песни. Разбира се, с този декор тя успя да заблуди жителите на столицата за съвсем кратко време. Но то беше достатъчно на царицата, за да хване здраво кормилото на управлението, който изразеше по някакъв начин радостта си от поражението, заплащаше с живота си. Същност и богатството също можеше да бъде достатъчна причина за смъртна присъда. Царицата имаше нужда от пари, Затова конфискуваше частните владения и ограбваше съкровищата на храмовете, Недокоснати от времето на фараоните, парите бяха необходими за продължаване на войната, нещо, за което Клеопатра се готвеше с цялата си енергия. Пари бяха нужни и в случай на окончателно поражение и бягство в далечни страни. Клеопатра мислеше сериозно и за такава вероятност. Имаше предвид Испания или Индия. В Испания още тлееха огнищата на съпротива срещу римляните, а Индия беше толкова далеч че там никаква средиземноморска сила не би могла да достигне бегълците. В червено море вече чакаха кораби, готови да тръгнат на край света. Едновременно с това царицата трескаво се мъчеше да си спечели съюзници. Навсякъде из близкия изток се сипеха дарове и обещания. Дори и на далечна емидия в знак на приятелство бе изпратен прекрасен дар, главата на арменския цар Артабас, който преди няколко години отказа да се преклони пред владетелката на Египет. Антони пристигна в Александрия малко по-късно, тъй като първо се отбива Вирена, за да доведе оттам четирите си легиона. Но техният комендант, който вече знаеше за поражението при Акциум, дори не пусна военачалника в лагера, а скоро след това мина под заповедите на Октавиан. След този нов удар, Антони беше готов да свърши със себе си, но скоро промени намерението си и се върна в Александрия. Отначало не се показваше публично. Живееше в пълно уединение край морето. Надигата, водеща към морския фар на островчето Фарус. Известно време живя като отшелник, потънал в горчиви мисли, изпълнен с омраза и презрение към човешкия род. Когато се върна в двореца си, той, заедно с жена си, се хвърли във водовъртежа на развлеченията и пировете, сякаш искаше да навакса пропуснатото през дните на усамотението. Известно време пироваха по случай официално обявеното пълнолетие на Цезариони на Антил, сина на Антони и Фулвия. Вярно, че момчетата още не бяха навършили 18 години, но се смяташе, че като ги обявят за пълнолетни, те ще могат да изиграят някаква роля в политиката при поражение или смърт на родителите. А в това време от всякъде идваха новини за поражения и на успехи. В Александрия пристигна Каниди и потвърди веста за преминаването на легионите при Акциум на страната на Октавиан. Научиха и за измяната на верния съюзник и род, царя на Юдея. Пратениците, Дошли от червено море, донесоха новината, че арабските шейхове подпалили корабите, приготвени за плаване до Индия. Колкото по-черни облаци се трупаха на хоризонта, толкова по-бойни ставаха веселбите в царския дворец. От тази лудост постепенно се зарази и целият град. На времето Антония и Клеопатра бяха основали веселия съюз на несравнимите в забавленията. Сега на негово място изникна друг с покрасиво название. Дружество на умиращите заедно Изисканата пишност на безумните ургии, организирани от това дружество, остана задълго в паметта на хората. Но Клеопатра намираше време и за други, значително по-полезни занимания. Тя правеше научни изследвания върху действието на смъртоносни отрови. Търсеше отрова, която да предизвика бърза и безболезнена смърт. Опитите си правеше върху затворници. Царицата установи че бързодействащите отрови причиняват остри болки, но пославите пък забавят смъртта. Особено внимание отдели на змийската отрова. Ден след ден в затворническите килии и подемия пускаха най-ужасни влечуги, а красивата владетелка внимателно следеше как се гърчат нещастните жертви и се вслушваше във воя на хората, обезумели от страх и болка. Малко са в историята изследванията от този род, провеждани в толкова широк мащаб и толкова системно. Накрая царицата стигна до извода, че най-добри свойства има отровата на определен вид змии. Действа светкавично, без да предизвиква конвулсии и стонове. Рожденият ден. Октавиан се приближава бавно, но неотвратимо като съдба. След битката при акциум той се отправи към Атина и после към остров Самус. Зле се с въвеждането на нов ред на изток. Тук го завари началото на 30 година, когато за четвърти път стана консул. Ноще посред зима трябваше да се върне в Италия, защото бяха избухнали безредици сред бившите легионери на Антони. Те искаха земя и награди наравно с ветераните на Октавиан. Меценът, който беше останал в Рим, не можа да се справи с мтежниците. Октавиан се върна в Берундизии за един месец, двори ред и пак се отправи на изток. Той усмири войниците както с парите, които вече бе успял да изтиска от гръцките градове, така и с обещанието да ги възнагради щедро след като завладеят съкровищата на Египет. През пролета на 30 година, след като прекоси Мала Азия, Сирия и Палестина, Октавиан вече беше близо до Александрия. Клеопатра и Антоний започнаха тайни преговори с него наскоро след победата му при Акциум. Тайната беше двойна, защото заедно проводиха едни пратеници, а други, по-отделно, тайно един от друг. Египетската царица заявяваше, че е готова да сключи мир и дори да абдикира в полза на децата си. Това беше официалната версия. А тайно изпрати на Октавиан символите на властта си в знак на пълно подчинение. Антони пък го молеше да му разреши да живее свободно в Египет или Фатина, сам, в единение. Октавиан пренебрегна предложението на Антони. А отговорът до Клеопатра беше пълен с заплахи и завършваше с думите, че чак когато тя се откаже от царската власт и прекрати военните действия, ще може да се говори за бъдещето. Тайно обаче Октавиан нареди да й кратко кажат, че тя ще запази царството си, ако убие Антони. Вторите пратеници от Египет предадоха обещанието на Клеопатра да даде значителна сума пари. В писмото си Антони се позоваваше на старото приятелство и роднинство, оправдаваше се за любовта си към египтянката и накрая припомняше някакви стари общи любовни приключения. Всичко това беше жалко и недостойно. Като дар предаваше на Октавиан публито Рули, един от последните живи убийци на Цезар. Тайно съобщаваше на Октавиан, че е готов да се самоубие, ако по този начин би могъл да спаси Клеопатра. Торолий беше посечен, но Антони не получив отговор нито дума. Като трети пратеник от Антони пристигна най-големият му син Антил с голямо количество злато. И той се върна в Александрия без отговор. Всички писма на Октавиан до Клеопатра бяха издържани в Остертон. Но в царския двор се появи негов довереник, освободеният Роб Тире. Той водеше с владетелката дълги поверителни разговори. По всичко личеше, че вече се плетат нишките на тайно споразумение. Разнесоха се даже слухове, че чрез този посредник Октавиан уверява Клеопатра в любовта си към нея. По хора бяха на мнение, че победителят се стреми само да заграби египетските съкровища изцяло и без главоболия. Не беше тайна, че Клеопътра беше събрала скъпоценностите си в специални скривалища близо до храма на Изида. Едни твърдяха, че там има и лесно запалими вещества, за да бъдат унищожени богатствата в случай на поражение, а други, и това изглежда беше повярно, че съкровищата са събрани там, за да се им под ръка в случай на бягство. Съвещанията между Тире и царицата наобегнаха от вниманието на Антони. Той изпадна в бяс. Заповяда да нашибат с пръчки тире и го изпрати на Октавиан. Тогава, за да разсея подозренията на мъжа си, Клеопатра уреди великолепен пир по случай рождения му ден. Александрия, най-богатият град в тогавашния свят, още не беше виждала такъв разкош. Антони шумно отпразнува своя 53 и и последен рожден ден. Битката, която не се състоя. Обръчът на смъртта се затягаше около двореца в Александрия. Легионите от Вирена, командвани сега от един приятел на Октавиан, младия Гай Корнели и Гал, напредваха на изток по крайбрежието и вече бяха заели град паратонии на границата между Либия и Египет. Антони веднага се отправи на там. Искаше още веднъж да се опита да привлече войниците, които толкова години бяха служили при него. В край случай смяташе да ги задържи на сила, с помощта на верните му все още отряди. Ала опитите му да се споразумее с легионерите се провалиха, а корабите на Антоний, които нахълтаха в пристанището на Паратоний, бяха унищожени. Октавиан, който идваше от към Палестина, вече беше на египетска земя. Голямата крайбрежна крепост Пелузион, която охраняваше пътя към Александрия от изток, отвори безбой вратите си пред него. Открито се говореше, че комендантът на крепостта Селевк направил това по тайна заповед на самата Клеопатра. Когато Антони се върна столицата, царицата, сякаш да докаже невинността си, заповяда да му предадат жената и децата на Селевк, за да ги накаже за назидание. И така, битката за Александрия щеше да се води пред самите стени на града. Макар че положението беше безнадежно, Антони реши да се бори по всякакъв начин и с всички средства. Незабавно тръгна да посрещне противника. Връхлетя като ураган върху комницата на Октавиан и я прогони чак до лагера му. Върна се в двореца, сияещ от радост. Влезе въоръжен в покоите на царицата, като водеше със себе си войника. Проявил най-голяма храброст в сражението. Царицата дари конника с позлатена броня и шлем. Същата нощ щедро награденият войник избяга флагера на Октавиан. Никой вече не вярваше в делото на Антони. Изоставеният и предаден от всички военачалник все още не се предаваше. Флагера на Октавиан се полевиха позиви. В които се обещавала по 6000 сестерци награда на всеки, който премина на страната на Антоний. Октавиан прочета една от тях пред строя. Войниците изслушаха предложението на победения военачалник с смехове и подигравки. Антоний изпрати на противника си предложение да се бият сами един срещу друг. Получи презрителния отговор, че може да си избере един от многото начини да умре. Сутринта на 1 август Антони разположи последните си отряди на хълмовете пред столицата. Египетските кораби в морето тръгнаха в атака. На тях той възлагаше най-големите си надежди. Затова следеше напредването им с напрегнато внимание. Вече са близко до позициите на врага, след миг ще започне битката. Ала всички кораби вдигнаха веслата нагоре, предаваха се и поздравяваха врага. Примерът на флотата бе последван от сухопътните части. Смъртта на Антони Когато полководецът без армия Марк Антони бързаше към двореца, на пътя го пресрещна сплашената прислуга на Клеопатра. Царицата се затворила във великолепната гробница, която бе наредила да издигнат близо до храма на Изида, и там се самобила. Антони влезе в стаята си и свали ризницата. Прислугата и няколко приятели го наобиколиха. Той се обърна към тях, с едва забележима тъжно усмивка. Такъв военачалник съм, че дори една жена излезе посмела от мен. Извика верния сироп Ерос и му припомни отдавнашната си мълба да му забие меча сърцето. Ерос взе меча, замахна и го заби в гърдите си. Издъхна в краката на господаря си. Антони го изгледа с възхищение и каза. Ти хубаво ми показа как се прави това. Но самият той не заби меча толкова сръчно. Олучи стомаха си и то не смъртоносно. Окървавен се строполи на леглото, но не изгуби съзнание. А стенеше и молеше присъстващите да го добият. Всички обаче се разбягаха и го ставиха да се гърчи от болка, надавайки ужасни викове. Така го завари секретарят на Клеопатра, Диомет. Той му съобщи, че царицата още не се е самобила. Жива е и иска да види мъжа си. Диомет извика няколко роби и те на ръце занесуха Антони до огромната гробница. Но тежката плоча на входа и кратко беше спусната и не беше лесно да вдигнат. Тогава Клеопатра и двете рубини, затворени заедно с нея, спуснаха въжа от горния прозорец. Вързаха ранения и трите жени с мъка започнаха да дърпат нагоре мъжа, целия в кръв и полуприпаднал от болки. Когато най-после го вкараха в гробницата... Царицата го положи на лужато си и го покри с одеждите си. Горчиво плачеше и го наричаше свой мъж и господар. Антони поиска вино. Отпи малко и успя да каже няколко думи. Молеше е да не скърби. Той умира щастлив. Преживял е много прекрасни мигове. Била е един от най-прославените хора. Постигнал е голямо могъщество. И сега умира достойно. Като римлянин, победен от римлянин, посмъртно прикован на позорния стълб. Още докато робите носеха на ръце смъртно ранение Антони при Клеопатра, някой от дворцовата стража задигна окървавения му меч и с кришом го занесе в лагера на римляните. Надяваше се да получи висока награда за добрата новина. Октавиан сигурно очаквал, че победеният противник ще се раздели с живота си. И все пак новината за смърта на човека, с когото от години го свързваха толкова много неща. Разтърси младия Цезар. Той седна в дъното на палатката и не можа да сдържи сълзите си. Но бързо се овладя. И сякаш се срамуваше от моментната си слабост, а като че ли същевременно искаше да оправдае и себе си. И това, което се бе случило, та заповяда да му донесат писмата на Антони от преди две години, от времето, когато спорът между тях се разгареше. Извика приятелите си и прочете пред тях най високомерните и оскърбителни думи на покойния. След няколко дни беше извършено наистина царско погребение на Антоний. Направи го Клеопатра, но с негласното съгласие и дори с известна помощ от страна на Октавиан. Рим научи за смъртта на Антоний едва на 13 септември. По странно съвпадение един от консулите по това време беше Марк Толицицерон, син на велики оратор. Една от първите жертви на Антоний преди 13 години. От същата трибуна на която тогава за удовлетворение на Триумвира беше прикована отсечената глава и ръката на Цицерон, сега синът му официално прогласи, че Антони, врагът на народа, е мъртъв. Сенатът направи всичко възможно, за да изрази ненавистта си към победения. Нареди да махнат неговите статуи. Отнемо всички почести и отличия. Отмени всички наредби, издадени от него. Искаше дори да го съди посмъртно на пълна забрава, Прието бе постановление името на Антони да бъде зачеркнато във всички хроники и други документи. След завръщането си Фрим, Октавиан веднага отмени последния указ. Смъртта на Клеопатра. Хората на Октавиан изведоха царицата от гробницата в мига, когато Антони изпусна сетния си дъх. Настаниха я в двореца, оставиха и кратко прислугата и имуществото. Но понеже се опасяваха, че ще посегне на живота си, зорко следяха. След няколко дни Октавиан отида да я види. Завария легнала на едно ниско ложе, в лека туника, невчесана. Тя веднага скочи и се хвърли в краката му. Октавиан я накара да легне и седна до нея. За последен път я бе видял преди 16 години в Рим, когато беше дошла по покана на Цезар. А Клеопатра може би тогава дори не бе обърнала внимание на момчето, което сега държеше съдбата и кратко в ръцете си. Красотата й кратко не беше класическа. Сега тя беше на 39 години. Родила бе 4 деца. Преживяла бе голяма трагедия, изгуби царството си, мъжа си, свободата си. Не беше сигурна дали ще спаси собствения си живот и живота на децата си. Видът и кратко беше занемарен, очите зачервени от плач. И въпреки това лицето на Клеопатра, необикновено интелигентно, изящно и нежно, си оставаше привлекателно. Отначало царицата започна да се оправдава. За всичко станало бил виновен на отстъпчивият Антони, който и кратко налагал волята си. Октавиан обаче и кратко припомни някои факти и тя веднага смени темата. В стаята имаше статуи и портрети на Цезар. Под ръка и кратко бяха писмата от него. Клеопатра започна да чете откази от тях, като от време на време уш мимоходом, но съвсем много значително подхвърляше, че това са писма от бащата на Октавиан. И някак все попадаше на места, пълни с пламенни любовни обяснения. От време на време от устата на Клеопатра се отромваше уж неволна въздишка. И защо са ми сега твоите писма? О, защо не умрях преди тебе? Но щом то е при мене, все едно, че си ти. Октавиан седеше неподвижно. Накрая, заболочи в земята, каза, бъди спокойна. Нищо лошо няма да ти се случи. Тогава Клеопатра му връчи опис на скъпоценностите и парите си. Но в същия момент присъстващият на разговора интендант на царицата обвини, че списъкът не е пълен. Тя скочи от леглото, сграбчи интенданта за косите и започна да го удря по лицето. Октавиан се разсмя и възпря този пристъп на ярост. Клеопатра поривисто се обърна към него. Какъв ужас! Ти благоволяваш да дойдеш и поговориш с мен. Но слугите ми се осмеляват да ме обвиняват, че съм скрила няколко женски накита. Е, добре, направих го, но не за себе си. Исках да подаря тези скъпоценности на Ливия и Октавия, за да се застъпят за мен пред тебе. Октавиан отговори, че в това отношение и кратко предоставя пълна свобода. Добави, че тя може да разчита на по-голяма снисходителност, отколкото очаквала. С това разговорът свърши. Един римлянин, тайно обожаващ Клеопатра, и кратко съобщи, че отпътуването от Египет ще бъде скоро. След три дни тя също ще замине с децата си за Рим, за да придаде още по-голям блясък на триумфалното завръщане на победителя. Тогава Клеопатра взе окончателно решение. Сутринта със съгласието на Октавиан отида на гроба на Антоний. Плака дълго и остави цветя. След това се върна и нареди да приготвят банята и да и кратко поднесат изискана закуска. В същото време пред вратите на двореца се появи някакъв селянин с кошница. Стражите го спряха и го попитаха какво носи. Селянинат отвори кошницата, разгърна листата отгоре и им показа прекрасни едри смокини. Войниците се чудаха на големината им, а той се смееше и им даде да си вземат поняколко. После се запъти към покоите на царицата. След закуската Клеопатра седна да пише писмо. Запечета го и поръча да го предадат на Октавиан. После отпрати цялата прислуга и остана само с две рубини, същите, които вече бяха с нея в гробницата. Штом хвърли поглед на писмото, Октавиан скочи и хукна към покоите на царицата. Защото в писмото си Клеопатра молеше да я погребат до Антони, хората, които стигнаха първи, намериха вратите заключени. Изкъртиха ги. Клеопатра лежеше неподвижна върху позлатено ложе. Беше облечена в великолепни царски одежди. Едната рубиня, Ейра, лежеше в краката на господарката си, а другата Хармион, се олюляваше и със сетни сили се мъчеше да оправи короната на главата на царицата. Някой извика, хубава работа, Хармион. Девойката, която вече потъваше в мрака на смърта и може би си мислила само за короната, отвърна. Така е най-хубаво, защото тя е потомка на толкова царе и рухна мъртва на земята. Трите жени отнесоха в гроба тайната на смъртта си. На лявото рамо на Клеопатра откриха две малки следи от охапване. Но в стаята нямаше змия. Може би беше успяла да изпълзи, защото вратите излизаха направо на морския бряг. Някой дори казваха, че видели по пясъка следи от някакво влечуго. Волята на царицата бе зачетена. Погребението и кратко беше достойно за последната представителка на великата династия на Птолемеите, които три века бяха управлявали Египет. Тлените останки на Клеопатра бяха погребани редом с гробницата на Антоний. По заповед на Октавиан тържествено погребаха и двете рубини близо до тяхната господарка. Мисли на Хораций за поражението и смъртта на египетската царица. Сега вече можем да пием и да танцуваме. Сега, приятели! Трябва да принесем богати дарове пред ултара на боговете. Не прилегаше да вадим от избите старото вино, докато оная е луда царица и нейното стадо изнежени мъже заплашваха да сринат Капитолия и да погубят цялата държава. Тя имаше неудържими амбиции и беше опиянена от сладкия успех. Но лудостта и кратко мина, когато само един кора успя да се спаси от пожара. Замаяна от египетското вино, царицата затрепери от страх пред Цезар. Когато панически бягаше от бреговете на Италия, Цезар се спусна след нея като ястреб подир галъпче, като ловец подир заек в снежно поле. Той искаше да заключи в окови това зловещо чудовище, но царицата търсеше най-благородната смърт. И затова, макар и жена, не се оплаши от меча, не избяга надалеч с бързите си кораби. Тя гледаше спокойно, как завладяват двореца и кратко. Беше смела, сама хвана страшната змия. Задавляе черната отрова в жилите си. Именно самоубийството доказва нейната смелост. Жена от Велик род, тя не се остави да я качат на военен кораб и като просто смъртна да докарат за украса на Пишния Триумф 8.4. Значи римският поет не крие възторга си от смелостта на победената царица. В паметниците и скулптурите на Вавилон, Египет и Асирия често виждаме победителя да тъпче поваления враг. В Рим, поне по нова време, никога не се среща толкова груба толкова варварска надменност и презрение към победения. Защото уважението към мъжеството на врага е неделимо от истинската човечност. Синът на Цезар. Това беше същата огромна великолепна зала на гимназиона, в която преди 4 години Антоний тържествено обяви Клеопатра за царица на царете и раздели изтока между децата и кратко. Когато Октавиан се качи на подиума, тълпата Александрийски първенци падна ничком на земята, прекланяйки се така Робски пред него както и пред досегашните си владетели. Октавиан им заповяда веднага да станат. Той беше римлянин и нито бе виждал, нито пък можеше да търпи подобно унизително раболепие. Произнасе речта си на гръцки. Зеви, че прощава на Александрийското население всички провинения към Римската република. Градът ще бъде пощаден, никой няма да пострада. А причините за това са три. Първо, почита към основателя на града Александър Велики след това красотата на египетската столица и най-после молбата на Ариус, приятел на Октавиан. Философът Ариус известно време беше негов учител. Покъсно се засели в Александрия и принадлежеше към кръга на учените, които се събираха в голямата библиотека и музейона. След като влезе в града, Октавиан веднага го покани при себе си. Разхождаха се из града и водеха дълги сърдечни разговори, хванати под ръка. Което будеше най-голямо очудване в тълпите и нескрита завист, учените колеги на философа. Александрия беше най-големият и най-прекрасният град в целия тогавашен свят. Рим, значително по-малък, застроен хаотично и нагъсто, без никакви представителни сгради, не можеше да се сравнява с нея. С Александрия не можеше да се мери и Атина, малка и запустяла, живееща само с спомените за някогашната си слава. А в Александрия от 300 години се трупаха богатствата на голямата тучна долина на Нил. Тя беше средище на търговията между изтока и запада. Тук под покровителството на царския двор векове наред пулсираше сърцето на гръцката наука и литература. Един от най-известните паметници на този град, пълен със съкровища на архитектурата, беше храмът, където почиваше балсамираното тяло на Александър Велики. Октавиан отиде да се поклони на най-великия между великите. Сега той беше на 33 години, точно толкова наколкото е умрял Александър. И той като Александър беше започнал пъти си към величието млад, още като 20 годишен момък. И двамата бяха поели бремето на голяма отговорност внезапно и при страшни обстоятелства след убийството на бащите си. Пътят на Александър към създадената от него могъща империя беше романтичен и легендарен, печелейки бляскави победи, той мина през всички страни на изтока, за да стигне чак до Индия. А Октавиан трябваше да се извоюва престижа крачка по крачка, и то не само с битки на бойното поле, но и чрез политически интриги. И двамата напълно постигнаха великата си цел. Александър стана господар на целия изток, а Октавиан – на всички земи около Средиземно море. И двамата нямаха равни сред съвременниците си. Издигнаха се над всички. Внезапната смърт прекъсна живота на Александър в момента, когато той извоюва окончателна победа. А каква ли щеше да бъде съдбата на Октавиан? В своята реч пред народа в Александрия Октавиан се позоваваше на Великия цар, намеквайки по този начин, че се смята за негов наследник. За това пък категорично отказа да посети гробниците на Птолемеите. Той каза, исках да видя царя. Но тленните останки не ме интересуват. Това означаваше, че династията, управлявала три века Египет, за него е мъртва. С Клеопатра тя минаваше в небитието. Египет преставаше да съществува като самостоятелна държава. Вярно е, че децата на Клеопатра бяха живи и можеха да претендират за трона. С по-малките беше лесно. Александър Хелиус, Клеопатра Селена и малкият птолемей, бяха изпратени в Рим. Там Октавия взе под грижите си и децата на своята съперница, но не беше така с двете момчета, които не отдавна бяха навършили пълнолетие. Антил, синът на Антони от Фулвия, се беше скрил в храма, построен от Клеопатра в памет на Цезар. Там той бе заловен и убит от войниците. Клеопатра беше предвидила, че на милосърдието на победителя ще могат да разчитат всички, с изключение на най-големия и краткосин, син, защото той беше кръв от кръвта на Цезар. Затова тя много порано изпрати Цезарион на далечен път. Трябваше празнобия да се добере до Червено море, а оттам да отплава за Индия. Той имаше много пари. Съпровождаше го възпитателят му, и именно той стана причина за гибелта на момчето. Оплашен вероятно от тази авантюра, той реши, че е по-изгодно да издаде възпитаника си на Октавиан. Обеди момчето, че е по-безопасно да се върнат и тайно да се доберат до родос. Така Цезарион попадна в ръцете на римските войници. Октавиан се колебаеше как да постъпи с природения си брат. Всичко се реши от едно лаконично, но многозначително изказване на философа Ареус. Не е хубаво да има много цезаровци. Тези думи бяха само пародия на известния стих на Омир. Не е хубаво, когато има много господари. Цезар, осиновеният син на Цезар, разбра. Неговият брат, истинският син на Цезар. Трябваше да се отиде. Защото Рим беше един и един трябваше да бъде и Цезар. Името започваше да се превръща в символ. Част четвърта – Аполон, бог на хармонията, слънцето и поезията, триумфи, храмове и хипопотъм. Според хрониките до тогава в продължение на 700 години вратите на Янос само два пъти са били затварени. Близо до форума двуликият бог имаше чудновът храм. Две съединени врати във форма на арка. Янус е бог покровител на всяко начало, от тук и тези символични врати. По пръстър обичай вратите на неговия храм се затваряли само когато в цялата държава цари мир. Никой не може да обясни първоначалния смисъл на този обичай. На 11 януари 29 година вратите на Янус за трети път бяха затворени в знак, че след победата на изток се възцарява пълен мир 8-5. По късно наистина се наложи да ги отворят, но през управлението на Октавиан още два пъти ги затваряха. Същност, вратите можеше да се останат затворени, защото всички войни, водени през следващите години от Октавиан, имаха периферен характер. Те се водеха по границите на държавата и дори далече извън тях. След 50 годишни граждански войни Италия и по-голямата част от земите край Средиземно море се отдъхнаха в благословен покой. Решението на Сената да се затворят вратите на Янус беше само едно от многото начинания в прослава на победителя на Антони и Клеопатра. Той се връщаше от Египет по околен път, през Сирия, Мала Азия и Гърция, въвеждайки ред в администрацията на тези страни. За посрещането му в Берундизии беше издигната триумфална арка. Подобна арка беше построена и в Рим. Но Октавиан не тръгна веднага към столицата. Той спря за известно време в Неапол и използва случая, за да посети остров Капри. Откупи го от общината на града срещу няколко островчета. Малко по-дълго остана да си почине в град Татъла, в Кампания. Там се срещна с меценът, който водеше и Вергилий. От няколко години поетът работеше над произведение, възпяващо красотата на труда на италийския земеделец. Той прочете на Октавиан творбата си, която носеше гръцкото заглавие. Георгики. Рецитацията на четирите книги на поемата от не няколко дни. Въпреки своята стеснителност, Вергилий декламираше чудесно. От време на време го заместваше меценат. Произведението предизвика възхищение у слушателите, както и днес възхищава всеки способен да оцени красотата на латинския стих. От тогава Вергилий, син населянин от околностите на мантуа, стана признато величие, най-прочутият поет на своето поколение. Но славата и благоволението на Владетеля с нищо не промениха скромните навици и тихия живот на този любимец на Полон и музите. А в това време Рим трескаво се готвеше за тържествата около посрещането на триумфатора. Те продължиха три дни. На 13 август Октавиан отпразнува годишнината от тържественото си завръщане след победите си в Филирия. На следващия ден се честваха морските победи при Навлох и Акциум. И на края на 15 август бе отбелязан най-блескавия триумф за Египет. Тълпите от римляни се възхищаваха на съкровищата на Птолемейте, разглеждаха статуята, представляваща Клеопатра на смъртно ложе. Гледаха със съчувствие децата и кратко, които вървяха в шествието. В триумфалната колесница на Октавиан бяха впрегнати четири коня. На първия от дясно яздаше 14-годишният син на Октавия от първия и кратко брак, а от ляво Тиберий... Синът на Ливия от първия и кратко брак. Магистрите и сенаторите вървяха след колесницата, а не пред нея, както беше прието до тогава. Във връзка с тържествата войниците получиха по хиляда се а всички граждани – по 400. Съзлатото и среброто, взети от Египет или измъкнати от другите земи на изтока, можеха да си позволят такава щедрост. Можеха също да обещетят италийските градове за земите, отнети им за заселване на ветераните. Това беше последният триумф на Октавиан, но през следващите години много от неговите военачалници предвождаха такива шествия към Капитолия. През следващите дни тържествата по случай победата продължиха с освещаването на нови сгради и храмове. Но 18 август Октавиан с особено пишни церемонии откри храма на любимия си баща Цезар. Храмът се издигаше на същото място на форума, където преди 15 години тялото на убития бе изгорено на кладата. Основите на този храм личат и до днес. На 28 август, също на форума, в новата сграда за заседание на Сената, наречена Курия Юлия, бяха осветени олтарът и статуята на богинята на победата, Виктория. Векове наред тази статуя е била символ на величието и славата на Римската империя. Свалянето и е кратко от християните през 383 година от не, предизвика остър протест сред защитниците на старата религия и старите традиции. Но най-голяма радост за народа бяха продължителните и разнообразни игри, свързани с тези тържества. Римляните с голямо задоволство наблюдаваха кървавите битки между отряда на свевите, германско племе, живеещо от вътрейн, и даките, трекийски народ от долното течение на Дунав. Но най-голямо възхищение предизвикаха огромните екзотични животни, невиждани до тогава в Рим. Ревносните летописци, за да увековечат паметта и славата на Цезар, отбелязват... Че тогава римският народ за първи път видял Сурок и Хипопотам. Дилемата. Точно преди 50 години, през 79 година, Сула се беше отказал от всякаква власт. Живял си спокойно своята вила край Неаполитанския залив, ловял риба и пишал мемоарите си. Ноще преди да замина от столицата, открито си издигали призиви за сваляне на въведения от него ред и вече лумвали пламъците на нова гражданска война. Точно преди 20 години. През 49 година, Цезар прекрачи Рубикон и бързо стана господар на Рим. Открито заявяваше, че няма да постъпи глупаво като Сула и да се откаже от властта. След 5 години Цезар беше убит. И тъй, близкото ми налучеше, че и двата пътя са лоши. Първият, отказването от властта, може да доведе до нова гражданска война. Вторият, конвулсивното вкопчване във властта, предизвиква съпротива и враждебност сред обществото. Гордеещо се от с републиканската форма на управление. С победата над Антонио Октавиан взе в ръцете си цялата римска държава. Но същевременно той се изправи пред страшна и неотвратима дилема. До тогава всички действия на Октавиан, неговите извънредни пълномощия и фактическо съвластие намираха оправдание в надвисналата от опасност. Сега, когато храмът на Янос беше затворен и редът възстановен, Нямаше никакво основание за привилегироване на една личност, още повече, че Октавиан от порано изразяваше намерението си да възстанови старите републикански свободи, веднага щом се възцари мир. От две години, още от победата при акциум, цял Рим очакваше неговото решение. Но Октавиан винаги се ръководеше от девиза бързай бавно». Трябва да си наясно за целта и да действаш последователно, но предпазливо, крачка по крачка. А всъщност не се налагаше да бърза. Под командването на Октавиан се намираше могъща армия, която дори след разпускането на много военни части наброяваше 28 легиона. Демобилизираните получиха като награда земя в Италия и в редица провинции. Тези заселници представляваха една безусловно сигурна резервна армия на младия цезар, защото ако паднеше той, щяха да загубят власт. Но по-трудно можеше да намери формални основания за своята власт. Триумвиратът, разбира се, отдавна беше изтекъл. От 3-1 година Октавиан неизменно заемаше длъжността консул. Тя му даваше многобройни, но точно определени права и в никакъв случай не можеше да стане празна основа на един нов строй, тъй като всяка година трябваше да го преизбират и освен това да дели властта с някой друг. Невъзможно беше напълно да се възстанови старата форма на управление, защото това би означавало държавата да се хвърли във вихара на нови граждански войни. Не липсваха признаци, че не един амбициозен и енергичен наместник на провинция е готов да постави цялата държава под своя власт, следвайки примера на Сула, Цезар и Октавиан. Немислимо беше също да се установи монархия от източен тип. От край време дори мисълта за нея беше ненависна за римляните от всички съсловия, както и изобщо самата титла цар. Те се отнасяха така враждебно и към диктатурата, изключителна по същината си форма на управление която именно беше правната основа на всевластия и на Сула, и на Цезар. Още през 3 две година се намериха свръхревностни привърженици на Октавиан, които организираха спонтанна манифестация на населението, с цел да го принудят да установи диктатура. Когато исканията на манифестантите станаха прекалено настойчиви, той падна на колене и хвърли тогата от раменете си, молейки горещо да се откажат от ненавременните искания. Октавиан не забравяше че и той може да сподели съдбата на своя осиновител, диктатора. По време на кампанията при Акциум, през 3-1 година, меценат, който бдеше зареда столицата, разкри, че младият Марк Лепит, син на бившия Триумвир, подготвя покушение срещу Октавиан. Заговорникът беше арестуван и изпратен в лагера при Акциум, където загина. Жена му се самоуби, като погълна разпалени въглени. Заговори и опити за покушение от страна на римската аристокрация имаше и по-късно. Причина за тях понякога бяха лична умраза и амбиции, а понякога доктринерството. Защото мнозина вярваха, че е достатъчно да се отстрани една личност, за да се възстанови изцяло властта на сенаторското съсловие, както по време на Свободната Република. Тези хора не извлякоха никаква полука от събитията след смъртта на Цезар. Не разбираха че личността не в състояние да измени хода на големите исторически процеси. Пречистването – колко всъщност са римските граждани в тази огромна държава? Дали всички членове на сегашния Сенат имат формално и морално право да заседават в почетното събрание, решаващо най-важните въпроси на държавата? Трудно беше да се отговори на тези въпроси, а още по-трудно – да се предприемат каквито и да било по нататъчни стъпки, без да се изяснят тези въпроси. Последното преброяване на римските граждани беше направено преди 42 години. От тогава броят на гражданите нарасна много, главно поради това, че Цезар Щедро достояваше с римско гражданство, а имаше и мнозина, които сами си бяха присвоили права на римляни. Сега Сенатът наброяваше около хиляда души, но през периода на гражданските войни и смутовете в него незаконно се бяха промъкнали много хора с позорно минало и подозрителен происход. През 28 година Октавиан стана консул за 6 път. Заедно с него за консул беше избран и марка грипа. По принцип, преброяването на гражданите и проверката на сенатурския състав влизаше в задълженията на специални чиновници, наричани цензори. Но поради различни причини, повече от 40 години не се избираха такива длъжностни лица. Като консули Октавиан и грипа, не можеха едновременно да бъдат и цензори. От друга страна. Те не искаха да поверят на друг тази важна задача. От тази трудност те излязоха по един много характерен за римския формализъм начин, запазиха консулската си длъжност и в същото време се. Нагърбиха и с пълномощията на цензори. Така че бяха консули с цензорски компетенции. Но не цензори. Извършено бе точно преброяване на римските граждани както в Италия, така и в провинциите. Те наброяваха 4 милиона и 63 души. Тук влизаха само пълнолетните мъже. В древността жените и децата изобщо не са вземани предвид вид при преброяване. Изключваха се, естествено, и робите, и жителите на провинциите без римско гражданство. Според преброяването от преди 40 години римските граждани са били 900 хиляди души. Нарасналият им почти пет пъти брой се дължеше главно на това, че много от жителите на провинцията са заслуги към държавата бяха удостоени с граждански права. Това увеличение показваше също, че Рим престава да бъде държава на завоеватели и се превръща в политическа общност на победители и покорени. Октавиан се стремеше да уреди тактично преразглеждането на сенаторския състав. Той прикани всички, които не отговаряха на високите изисквания за член на почетното съсловие, да се откажат доброволно от поста си. Само 40 сенатори откликнаха на този призив. Основната проверка показа, че трябва да бъдат отстранени още 160. На първо място в новообявения списък на сенаторите стоеше името на Октавиан. Това означаваше, че той е «Принцепс Сенатус», те е нещо като глава на най-висшествещата институция на републиката. Прозаичната работа по проверката и оточняването по списъците завърши с тържествена религиозна церемония. Това беше така нареченият «Луструм», Та е пречистване на голямата общност на римските граждани чрез специално жертвоприношение. С три животни, овца, свиня и бик, три пъти обиколиха отрупания на Марсово поле народ. След това ги принесоха в жертва на Марс, бог на войната и покровител на Рим. В същото време жреците отправяха молитви за запазване и увеличаване мощта на държавата. Октавия ни звърши още едно пречистване – но друг характер и засягащо единствено него. Публикуван бе декрет, подписан от него. Той гласеше, че си стичането на шестото консулство на Октавиан всички несъответстващи на закона и справедливостта на редби, издадени през изминалия период, губят сила. Аполон, питаш, защо закъснях? Защото Великият Цезар откри монументалния портик на Аполон. Това е великолепна колонада от номидийски мрамор. Под която са наредени статуите на Данаидите 8.6. Мраморният Аполлон, може би по-прекрасен от истинския, пее безгласна песен под съпроводна лира. В средата на каменния площад се издига храм от бял мрамор, по-скъп на полон от родната му Над островърхия фронтон е поставена колесницата на Слънцето. Вратите на този шедьовър са от слонова кост. На едната е изобразено изгонването на галите от Пърнас, а на другата, Смъртта на децата на Ниоба 8-7 Вътре в храма пее песни бог Аполлон с дълги драпирани одежди. До него стоят майка му и сестра му 8-8. Така се оправдавал поетът Проперций пред своята любима Цинтия, заради закъснението си за срещата. Откриването на храма на Аполлон на Палатинския хълм, за което разказва той, станало на 9 октомври 28 година. Разбира се, в тези няколко думи поетът не успял да предаде дори частица от великолепието на новата на бога на поезията и изкуството. По красота и художествено богатство този храм превъзхождал всички до тогавашни храмове в Рим. Октавиан започнал строителството на храма веднага след завръщането си от сицилийския поход през 36 година. Храмът се издигал на място, което той купил със собствени средства от частно лице. По нова време палатинският хълм изцяло бил застроен с къщи и палати на богати римляни. Октавиан купил няколко къщи и парцел с намерение да си построи частна резиденция на този хълм, тъй като до тогава живеел в скромно жилище на самия форум, място доста шумно и нездравословно. Обаче скоро след като купил мястото, там паднал гръм. Според римските поверия това означавало, че някой бог желая да му бъде издигнат храм на това място. Октавиан обявил че по волята на небесата ще построи храм на Аполлон в своята земя на Палатина. Сенатът, покъртан от тази щедрост и богобоязливост, купил старата къща на Хортензии на същия хълм и я дал за жилище на Триумвира. Така била възнаградена на на Октавиан. Той не изгубил нищо. По късно Октавиан присъедини към този имот и съседния, който някога принадлежеше на Катилина. Но дори и тогава жилището на принцепса не правеше впечатление нито с размерите, нито с обзавеждането си. Той отстъпваше на много палати на богати патриции. В дома на Октавиан нямаше дори мраморни колони, нито музайка по подовете, нямаше и скъпи мебели. Октавиан изобщо не можеше да пона разкоша. Когато по-късно внучката му Юлия си издигна великолепен палат, той заповяда да го изравнят с земята. След големия пожар, когато три години възстановява дома си на Палатина, Октавиан му придаде по-хармоничен вид. Цели 40 години, чак до края на живота си, когато пребиваваше в столицата, Октавиан живееше в това скромно жилище. През всичките тези години за спалня му служеше една и съща стая. На почивка отиваше в грачетата край Рим или в околностите на Неапол и на остров Капри. Какъв контраст между дома на Октавиан и намиращия се в съседство храм на Аполон? Владетелят не жалеше средства, за да му придаде великолепие. Той хранеше истински култ към този Бог, на чиято помощ приписваше и победата си при акцион. Беломраморният храм се намираше в центъра на един площад, опасан от портиката, която пропорции е описал. Пред входа на храма се издигаха статуя на Бога с лира в ръка и алтар. Четирите вола, изваяни от Мирон, символизираха жертвоприношенията. Друга статуя на Бога. Дело над летото на Скопас, красеше самия храм. В постамента на тази статуя се намираше една скъпа реликва за римляните, пророческите книги на Сибила. Към нейните съвети прибягваха в критични за държавата моменти, но само по решение на сената. Храмът беше пълен с прекрасни произведения на изкуството, донесени от различни краища на света, но най-много от градовете на Гърция и Изтока. Още по-големи съкровища се съхраняваха в библиотеката при храма. Първата обществена библиотека в Рим беше основана от Азини и Полион, но палатинската, по макар и от поново време, беше значително по-богата. Съдържаше произведения както на латински, така и на гръцки език. Те можеха да се четат в портика на храма или в голямата сводеста зала, която, освен с многобройните произведения на изкуството беше украсена и с излета от брон статуя на Полон. В лице богът изумително приличаше на Октавиан. Библиотеката се ръководеше от един от най-известните учени по това време – освободения роб на Октавиан Гай Юли Хигин. Той се интересуваше от историята на италийските градове, пишеше за прочутите римляни, коментираше поемите на Вергилий, но в същото време беше и автор на трактати по земеделие и пчеларство. Дружеше с поети и възпита цяло поколение от ученици. Този симпатичен, пръв в историята на Европа директор на голяма библиотека е достоен за почита която се оказва на най-известните политици и военачалници. Август, по време на 6 то и 7 -то ми консулство, когато вече бях сложил край на гражданските войни и по единодушно настояване на всички управлявах цялата държава, аз предадох съдбата на републиката в ръцете на Сената и на римския народ. За тази ми заслуга по решение на Сената бях удостоен с титлата «Август. Държавата по е и украси вратите на дома ми с златни лаврови клонки». Над входа беше окачен граждански венец. В сградата на Кория Юлия бе поставен златен щит, чийто надпис гласеше, че това е дар от сената и римския народ заради моята смелост, милосърдие, справедливост и набожност. От този момент аз управлявах с авторитета си, защото по власт не превъзхождах никого от своите колеги в управлението 8-9. Така пише Октавиан към края на живота си когато мислено се връща към онези първи години след победата и към началото на управлението си в империята. Корона и скиптър, хермелинова кожа и златна ябълка, тържествена церемония на миропомазване в храма, благоволението на боговете и ореола на монаршеското величие – ето какво извиква пред очите ни. Когато чуем думата «император», смята се, че от 27 година, от седмото консулство на Октавиан, започва епохата на Римската империя. Смята се също, че първият римски император, удостоен с титлата Август, е Октавиан. Но ето, че същия този Август ясно и категорично заявява, че през 27 година възстановил стария републикански строй, че тогава се отказал от властта и станал прав измеждуравните. Известно е, че нито той, нито приемниците му не са имали някакви символи на властта, не са били коронясвани с тържествена церемония, а държавата, която са управлявали, винаги са наричали република. И което е по-важно, през всичките тези векове са функционирали всички стари републикански институции Сенатът и Народното събрание, консулите и иерархията на сменящите се ежегодно магистрати. Какво всъщност е станало през онези първи дни на 27-година, когато Октавиан застава пред Сената и демонстративно предава на достойните патриции всички права, които му дават действителна власт? Тогава републиката се възстановява формално, официална. Всички подобаващи тържествени декларации. Но може ли един слаб човек да устои на му на няколко стотин уважавани мъже, молещи го колено преклонно да ни изоставя републиката, която все още има нужда от мъдра помощ и опитно ръководство? След дълги увещания Октавиан отстъпва, но само частично и само, според неговата оговорка, за 10 години. Той се съгласява през това време да управлява част от провинциите, които могат да бъдат застрашени от война и размирици, а именно... Сизалпийска Галия, по-голямата част от Испания, Сирия, а по-късно и Илирия. Египет след завземането му стана провинция, подчинена само на Октавиан и от негово има управлявана от префект. Понеже по-голямата част от легионите бяха разквартирувани именно в тези провинции, Октавиан ставаше върховен главнокомандващ въоръжените сили. Сената трябваше да управлява чрез наместници вътрешните провинции, където положението беше по-безопасно и спокойно. Октавиан не пропусна да обърне внимание на сенаторите, че при такава подялба той се нагърбва с всички трудности и с цялата отговорност. Предвидливо не добави, че взема почти всички легиони. На същото заседание на 16 януари беше прието предложението на Монаци Планк за удостояване на Октавиан с титлата Август. В представата на римлянина тази дума е символ на възвишеност и святост. От тогава Октавиан се наричаше. Император Цезар Август Титлата «Император» той използваше едва ли не като собствено име още от 40 година. Името Цезар му служеше само за да покаже, че е осиновен син на Гай Юли Цезар. Нарицателното Цезар е произлязло именно от това, че е влизало като съставна част в името както на Август, така и на неговите приемници. Съвременниците са се обръщали към владетеля, с която и да е част от през името му или с титлата «Принцепс». Август категорично отхвърлил титлата Доминус Господар. Смятал е едва ли не за обида, така са се обръщали рубите към своите господари. А той е управлявал свободни хора. Веднъж в театъра в присъствието на Октавиан един актьор извикал: Ето добрия и справедлив господар. Цялата публика посрещнала тези думи с ръкопляскания и възгласи. Октавиан веднага дал да се разбере, че тези ласкателства не са по вкус му. На другия ден излязал едикт който заклеймявал събитието и използването на титлата «Доминус по отношение на лицето», което управлява единствено от името на Сената и народа. Толкова, само толкова, е извършено през януари 27 година. Октавиан се отказал от извънредните си пълномощия, управлението на провинциите било поделено между Сената и него и той получил титлата «Август». Това на пръв поглед е съвсем малко. И все пак основателно се смята, че от този момент започва нов период в историята на римската държава. Защото макар и самият август неведнъж да е допълвал и преобразувал някои аспекти на новия строй, принципната концепция е била изработена тогава и се останала неизменна. Важен елемент на тази концепция е едно гениално просто откритие. Върху формирането на представите следователно върху поведението и действията на хората огромно въздействие указват думите – външната форма. Малцина могат да устоят на магията на словото. Само единици се замислят дали формата е употребена правилно, дали отговаря на действителността и дали изобщо означава нещо. Август е разбрал, че умелото използване на известни термини и създаването на фикции може да се превърне в реална политическа сила като армията и парите. Ето защо решил – републиката формално ще съществува. Постоянно и настойчиво ще се говори за нейното възстановяване и защита. Ще се запази напълно цялата красива фасада на републиканските институции, толкова скъпи на римлянина. Първият гражданин в голямата общност от равни няма да се кичи със символи на властта и с непознати в миналото звания, ще избягва гръмките и необичайни титли. Компетенциите му ще произлизат от стари и признати източници, но ще имат общо русло и посока, защото ще се определят от волята на едно го девет Постановление на Римския сенат от януари 27 година за преименуване на месец Секстилий. Тъй като император Цезар Август за пръв път стана консул през месец Секстилий, тъй като и трите му триумфални завръщалия в столицата станаха пак през този месец. Тъй като легионите от хълма Яникул се присъединяха към него през същия месец 9-1, а Египет падна под властта на римския народ през същия месец, от тук следва, че този месец е бил и е най-щастливият за нашата империя, във връзка с което Сенатът решава той да се преименува в Август 9-2. Римският народ прие и утвърди постановлението на Сената по предложение на Секст пакови Народен трибун. И от тогава до ден днешен този месец носи същото наименование опочти почти всички народи в Европа. Милиариум аурум Върху каменната триумфална арка, запазена и до днес в град Римини, древния Аримин, личи следният надпис. От Сената и римския народ на император Цезар Август, син на Божествения Цезар, император за седми път, консул за осми път. Възстановил по собствена инициатива и на собствени разноски Фламиневия път и други от най-важните пътища на Италия. Всички пътища водеха за Рим. Колкото повече се разширяваха границите на държавата, толкова повече растяха и те. Пресичаха в различни посоки Италийския полуостров, бързаха през планини и равнини към пристанищата, Полявяваха се отново отвът моретата и стигаха до далечните краища на изтока и запада. В Рим пътищата от векове са били предмет на най-внимателни грижи. Всеки римлянин знаеше, че те са първото условие за нормалното функциониране на държавни организъм. От състоянието на пътищата зависеха търговията, съобщенията, безопасността на границите. Малко древни народи са проявявали такава загриженост за строежа и функционирането на животворната пътна мрежа. Наистъкнатите изтъкнатите политици на Рим са били инициатори за създаването на важни съобщителни пътища. Това винаги се смятало за голяма заслуга и за това пътищата са носили имената на унези, на които са дължали построяването си. Приспособени към новите нужди, тези пътища съществуват и до днес, и носят и до днес знаменитите древни имена. Те са живо доказателство за приемствеността в историята и културата на Италия. В края на четвърти век Пърна е прочутият Гай Апи Клавди построява път от Рим на юг, към кампания. Той се нарича Виа Апия. По-късно той е продължен чак до Тарент и Барундизии, едно от най-важните пристанища, свързващи Италия с изтока. Сред мнозината, които са го подобрявали и разширявали, е и Цезар. По същото време е възникнала и Вия Валерия, път който прекосява Апенинските планини и излиза на Адриатическо море почти на височината на Рим. На север, през Умбрия, от Рим до Аримин до Адриатическо море минава Вия Фламиния. Този път е построен малко преди Втората Пуническа война от най-дейния по онова време държавник, консула-демократ Гай Фламиний. Няколко години по-късно, през 217 година, той загива в битката с Ханнибъл край Тразименското езеро. Пътят и до днес носи неговото име. От Аримин той продължава под името Виа Емилия. Минава през долината на пад и увързва намиращите се там големи градове Бонония, Мутина, Парма, Плацентия и Емедиолан. Той е построен в началото на Втори век по инициатива на Марк Емилилетия, един от най-влиятелните сенатори по това време. На север от Рим, по край брега на Тиренско море, минава Виа Аврелия. Този път е още от Втори век. Едновременно с него е построен Виакасия, свързващ най-важните градове на древна етрурия, клузи и ареци. Всички пътища са покрити с трайна твърда настилка, постоянно поддържана и подобрявана. Над реките са построени каменни мостове, а в планините, там, където е било необходимо, са разбивали скалите. По силата на вековните традиции на Рим от 27 година, първата грижа на август стават пътищата, в което същевременно има и нещо символично. Продължителните граждански войни довеждат до сериозното им занемаряване. Сам Август се заема на свои разноски да възстанови най-важния път на Север, Виа Фламиния. Той призовава сенаторите да последват примира и със собствени средства да възстановят други важни пътища, но малцина отделят пари за тази цел. Накрая самият Август е принуден да покрие разноските за поправката на пътищата в цяла Италия през следващите години. Точно тези негови заслуги се прославят, от надписа на Триумфалната арка Фаримин. През 20 година Паранея пред храма на Сатурн на форума Фрим е бил поставен по златен камък за отбелязване на милите Милиариум Ауреум. Това е символичната точка, от която излизат всички пътища в Италия и цялата империя. За това на камъка са написани всички по-важни градове, пътищата към тях и разстоянието от столицата 93, 3 Богът на грамотевиците. В. Еста за Великия владетел на Средиземно море бързо стигна чак до полите на Хималаите и бреговете на Индийския океан. И понеже тамошните раджи много държаха на търговските връзки с Запада, установени от порано с посредничеството на Египет, те изпратиха при господаря на Рим пратеници с дарове и уверения в приятелство. Това беше първият официален контакт между владетелите на легендарните южноазиатски земи и римската държава. Заедно с посланиците на Индия пристигнаха и пратеници на скитите от степите простиращи се на север от Черно море и долното течение на Дунав. Пратениците от далечни краища трябваше да търсят август чак в Испания. Императорът пристигна в тогавашния главен град Таракон в края на 27 година по пътя през Нарбонска галия. Той прекара две години отвъд пиренеите. Причината за идването му в Испания беше за страшителното положение в северозападните западните земи на полуострова, където живееха воинствените племена на Кантабрите и Асторите. От всички народи на Испания само те бяха запазили пълна независимост и дори си позволяваха грабителски набази в земеделските райони. През пролетта на 26 година Август, който тогава стана консул за 8 път, принесе главната си квартира на Запад, за да може лично да ръководи военните операции. В битките взеха участие 6 легиона, разделени на 3 корпуса. Едновременно с тях действаше и флотата. Дивите... Непристъпни планини на Кантаврия и Астурия достигат над 2500 метра височина. Най-високите им върхове почти през цялата година са покрити със сняг. Склоновете им се спускат стръмно към морето, което на места се врязва дълбоко в сушата. Тесните долини и планински съдловини лесно се отбраняват, а клисурите и гористите склонове са удобни за засада. Нищо чудно, че операциите бяха тежки и продължителни. Планинците се сражаваха храбро, но избягваха битките в открито поле. Водейки войната чрез отделни нападения, те си оставаха просто на за римляните. Именно тогава Август преживя едно неприятно приключение. По време на буря в планината, в непрогледната тъмнина гръм удари човека, който светяваше с бъори на пътя на слугите, носещи лектиката на императора. Тази случка направи толкова силно впечатление на Август, че скоро след завръщането си в Рим той построи храм на Юпитер Тонанс, бога на грамотевиците. Август от край време беше суеверен, вярваше в намесата на свръхестествени сили, в пророчески сънища, в лоша поличба, например ако сутрин си размени обувките на краката. А след този случай той до края на живота си се страхуваше от буря. Щом му сетеше първите признаци, се затваряше в къщи. Кантабрия и Галия. През пролетта на 25 година военните действия в Кантабрия бяха възобновени, но командуването поеха военачалниците на императора. Самият той беше тежко болен и останав таракон. Покъсно се зае да приведе вред администрацията на Испания. По този начин той продължи делото, започнато от цезар през 45 година след победата над Помпеевите синове. До тогава Испания беше разделена на две провинции, близка и далечна. Август е раздели на три. Бейтика 94 4 обхващаше южната част на полуострова, Лузитания, западната част, или днешна Португалия. Третата, най-голяма, провинция беше Тараконансис, получила името си от главния град Таракон. През следващите години в Испания възникнаха много градове, чието наименувания и до днес свидетелстват кой е бил патрон на създаването и заселването им. И тъй, сегашна емерида е римската емерита Августа. Сарагуса, Цезар Августа, Асторга, Астурика Августа. В тези градове се заселваха предимно войниците, освободени от служба след приключването на кантабрийския поход. Защото и последните свободни испанци попаднаха подробство. През 25 година беше смазан центърът на съпротивата, град Ланчия. Веста за тази победа беше посрещната в Рим с голяма радост. За втори път, откакто управляваше Август, Затвориха портите на храма на Янус. Същата година държавата спечели нова провинция на изток, и то без да вади меч. Земите на Мала Азия около столицата на днешна Турция, Анкара, бяха населени от галски племена, които преди почти три века бяха нахлули там от Европа. За това страната се наричаше Галатия. До тогава тя беше васално царство. След смъртта на последния и кратко владетел Аминтай Август, заповяда да присъединят тези земи към империята. Организацията на провинцията Галатия се осъществяваше гладко, без никакви безредици. А в същото време в Испания още на следващата година след мнимата римска победа асторийците и кантабрите се вдигнаха на оръжие. От тогава през няколко години избухваха въстания. Римляните ги потушаваха все по-жестоко отсичаха ръцете на пленените бунтовници или ги разпъваха на кръст. Но мъчениците умираха с горда песен на уста. Жените убиваха децата си, за да не попаднат в плен. Възрастните, продадени като роби в други области на Испания, убиваха господарите си и се връщаха в родните планини, за да се борят отново за свободата си. Едва през 19 година Агрипа окончателно разгроми останките от тези народи. Всички, които останаха живи, бяха заселени в отдалечени зими, където лесно можеха да бъдат контролирани. Така завърши Кантабрийската война, а с нея и окончателното покоряване на Испания. Мир по върховете на Алпите. Близо до Монако, където Алпите се спускат към морето, отдалеч се виждат руините на огромна сграда. Масивни зидове от дялан камък крепят останките от висока кръгла кула, която някога е била облицована с мрамор. На времето на върха на кулата се издигала колосална статуя на Август. Вече не личи надписът, който се е виждал ясно от към сушата, където минавал важен път, свързващ Италия с Трансалпийска галия, но още в древността било направено копие на надписа. Той гласи, че сенатът и римският народ се издигнали тази голяма кула, наречена Тропеум Август 95 9 в чест на императора, който поставил под римска власт всички народи, населяващи Алпите от Тиренско до Адриатическо море. В надписа се споменават 50 малки келски племена, нови поданици на римската държава. Този голям паметник е построен през 6 година, когато можело вече да се говори за окончателно завладяване на Алпите. Но първият успешен алпийски поход се проведе още през 27 година, едновременно с войната в планините на Кантабрия. От тогава цели 20 години на етапи, Планирано се водеха битки в различни райони на големия планински масив. Саласите населяваха долината на реката Дора Балтея и съседните планински вериги, наричани от римляните гръцки и картагенски Алпи 9.6. От тук минаваха важни пътища и проходи за Трансалпийска Галия. Саласите ги държаха в ръцете си. И даже по-лошо, често нападаха богатите земеделски селища в долините. Римляните отдавна се мъчеха да се справят с тях но едва Вароне Морена постигна решителен успех. През 25 година той нападна саласите едновременно от няколко места, благодарение на което успя да плени почти цялото племе. На пазара в близкия град Епоредия 9-7 бяха продадени като роби 30 000 саласи, включително 8 хиляди мъже, годни за войници. Куповачите се задължаваха да не освобождават никого от тях, преди да се изтекли 20 години. Август построи град на мястото, където се намирал главният лагер на Варон и в него 3000 освободени от служба преторианци, войници от личната му гвардия. За това градът беше наречен Августа претория, а днес се казва Аоста. Скоро след това наблизо, по горното течение на път, беше основан град Тавринорум, днешното Торино. Двете селища трябваше да осигурят от запад пътищата, които водеха от алпите към долината на път. Съдбата на саласите вдъхна страх о по-голямата част от алпийските племена. Въпреки това през следващите години още няколко планински народа опорито се съпротивляваха на военачалниците на август. Затова това пък Донус, вожд на 15 племена в западните алпи, веднага се подчини на римляните и им служеше вярно. Като награда за това Коти, синът на Донус, получи римско гражданство и управляваше бившето царство на баща си като назначен от август префект. За да покаже пред всички предаността си към Великия владетел на Рим, Коти му издигна триумфална арка в своята столица, градчето се гусило 9-8. Арката и надписът на нея са се запазили до днес и говорят за верноподаническите чувства на малкия човек в сърцето на най-прекрасните планини на Европа. И тъй, земите на Коти представляваха отделна, до известна степен автономна област. На юг от тях Алпите, наречени Краймурски, също бяха обособени в малка провинция. Другаде, за да се улесни административното управление в планинските райони и да се ускори цивилизацията, цели територии се присъединяваха към съседните градове на Цизалпийска Галия, Тридент, Верона, Бриксия и други. По-късно северните склонове на големите планини влязоха в провинцията, обхващаща горното течение на Дунав. Завладяването на Алпите не беше само цел за римляните. Те се стремяха преди всичко да си осигурят връзка с Трансалпийска Галия. За това едновременно с военните операции римляните се заеха да строят пътища. Те се виеха по стръмните склонове на могъщите планински масиви, над дълбоки долини и пропасти, изкачваха се до скалистите върхове. Строени са наистина солидно. Някои от тях се използваха чак до миналия век. Един географ, съвременник на Август, пише следното. Сега в тези краища чак до най-високите планински върхове, цари спокойствие. Щастлива Арабия, Силайус, везирна на Батейсия цар, ме измами. оплаква се Елий Гал, бившият наместник на Египет, на приятеля си Страбон. През 24 година гало глави най-далечния поход, предприеман някого от Римляните, до на южната точка на арабския полуостров, днешния Йемен. Древните са наричали тази земя «щастлива Арабия», тъй като от векове се носили легенди за богатството и безгрижния живот на нейните жители. Оттам пристигаха най-ценните благовонни масла и подправки. Но Август спря вниманието си на тази далечна земя отвъд морето и пустините не поради легендите, които се разказваха за нея. Импературата искаше преди всичко да сложи ръка върху търговията с Индия, Сейлон и Източна Африка. Тя се развиваше отлично. Египетските кораби потегляха към тези страни от две пристанища на Червено море, наричано тогава Арабски залив, Милшормус и Береника. От Нил до пристанищата водеше Керванджийски път, а по реката скъпите източни стоки, бисери, коприна, слонова кост, памук, подправки, отиваха в Александрия. Веднъж Страбон и Гал отидоха нагоре по Нилчак до Сиена, днешния Асуан, там научиха че само в пристанището Милшормус стоят 120 кораба на александрийски търговци. А преди, при Птолемеите, се решаваха на такова далечно, рисковано плаване по море. Имаше обаче една трудност. По пътя всички кораби трябваше да се отбиват в пристанищата на Южна Арабия. Владетелите на тези земи без никакви усилия и риск извличаха най-голяма изгода от тази оживена търговия. Походът на Елигал Чиято цел беше да промени това положение и широко да отвори пред Рим вратите към изтока, завърши безуспешно. Той разказваше надълго и на широко за него на приятеля си Страбон, който предаде разказите му на идните поколения. Включи ги в обширното описание на света, което подготвяше точно тогава. Защото Страбон, грък по проход, живо се интересуваше от география и история. Той беше типичен представител на интелигенцията от тази епоха, роден в Мала Азия. Мислеше и пишеше на гръцки, но се чувстваше гражданин на римската държава и прославяше нейното величие и нейните благодеяния. И тъй според Гал главният виновник беше Силайос на Батеецът. Царството на Бат се намираше на изток от Синайския полуостров. Жителите му бяха араби и поддържаха търговски връзки с другите арабски държавици на юг. Същевременно се стремяха да спечелят приятелството на могъщия Рим. Ето защо би могло да се допусне, че ще спомогнат много за техния поход. «Силаюс», разказваше Гал, се закле, че ще ми посочи пътя и ще ми окаже всякаква помощ. А ме предаде! Най-напред поведа флотата по край брега, където нямаше пристанища, а опасни рифове и плитчини. Големи ни причиниха и широките приливи и отливи. А по-късно той избра най-дългия път по сушата през безлюдни пустини, скали и пясъци. И все пак първата грешка беше в самото построяване на военни кораби. Защото нямаше и не се предвиждаше никаква морска война. Арабите не се отличават с храброст дори на сушата, изобщо те са по-скоро прекупвачи, а не търговци, така моли в морето. Но в пристанището Клеопатрис, при стария канал, който свързва червено море с Нил, вече стояха 80 военни кораба. Тук трябва да прекъснем излиянията на гал. Той предвидливо не споменава кой е виновникът в този случай. Разбира се, решението да се построи цяла флота не би могло да зависи от Гал. Напълно сигурно е, че това е идея на самия император Август. Щом разбрах тази грешка, заповядах да построят 120 транспортни кораба. С тях именно прехвърлих 10 000 пеши войници, римляни съюзници, сред които имаше около 500 евреи, изпратени от Ирод, и хиляди набатейци под командването на Силайус. След много мъки опасности, причинени от предателското поведение на Силайус, 15 дни след отплаването от Клеопатрис пристигнахме в градчето Левка. То се намира на крайбрежието на Арабския полуостров, страната на набатейците, и е важен търговски център. По пътя за Левка изгубих много кораби, някои заедно с хората, и то не с с ръга, а само поради злополучното плаване, дело на Силайус. Той твърдеше, че армията не може по суша да стигне до Левка. А от Левка до Петра, столицата на набатейците, пътуват много търговци. Те водят голям брой камили и хора. Пътят е съвсем безопасен и добре осигурен с продоволствени източници, тъй че армията можеше преспокойно да мина оттам. Но Силайус правеше всичко с задна мисъл. Както предполагам, той искал да се възползва от възможността да се запознае основно с тези земи и да участва в завладяването на тамошните градове, а по-късно, когато измрем от болестите. От глад и от незгодите по пътя, да тури ръка на всичко. При пристигането ми в лавка, войниците вече бяха с изранени уста и крака от някаква болест, която се шири там. За да спася болните войници, прекарах в левка и зимата и лятото. Най-после тръгнахме отново на път, но през такива пустини че трябваше да караме дори вода с камилите. За това, разбира се, бяха виновни водачите. След много дни стигнахме до земите на цар Аретас, той беше роднина на Ободъс, на батийския владетел. Аретас ни прие душно, обсипани с дарове, но поради подлостта на Сейлайос смъка прекосихме и тази страна. Цели 30 дни вървяхме без път, имахме само ечемики, фурми и вместо зехтин, масло. Следващата страна се нарича Арарена. Тя е предимно пустинна, населена от чергарски племена. Управлява я е цар Сеабос. И там се тътрихме 50 дни без път чак до града на Неграните, живеещи в мирна и богата земя. Царят им избяга и ние веднага заехме града. Оттам след 5 дни стигнахме до някаква река, където варварите ни посрещнаха в боен строй. В сражението загинаха около 10 000 от техните и двама наши. Причината е, че варварите изобщо не бяха воинствени и дори не умееха да боравят с оръжие. А имаха и лъкове, и копия, и мечове, и прашки, и топори. Скоро след това превзех град Аска, изоставен от владетеля си. Оттам се приближихме до града Трула и без усилие го завладяхме. Там оставих гарнизон. Запасихме се само с жито и стигнахме до град Марияба на племето раминти. Осем дни обсеждахме града, но поради липса на вода трябваше да отстъпим. Тогава научих от пленниците, че до земята на благовонните масла остават само 2 дни път. Така изгубихме по пътищата цели 6 месеца, и то само по вина на водача. Установих това навръщане, когато ни водеше по съвсем друг път, така че стигнахме до целта само за 60 дни. Ето как Страбон резюмира разказа на своя приятел. Ползата от похода беше голяма, ако става въпрос за проучването на тези непознати до тогава земи. В политическо отношение той не беше успешен. А Силиус, когато се убедиха, че и в други случаи само се преструвал на приятел на Рим, получи заслужено наказание, беше посечен стопор. Разказът на Гал обаче не може да не породи съвременния читател такъв въпрос. Дали си Лайус не заплатил с главата си за некадърността на самия военачълник 9 Е Марцел и Юлия. Макар и женени повече от 15 години, Август и Ливия все още нямаха потомство. Единственото им дете се роди мъртво. Затова Август все повече се привързваше към най-близкия си родственик, към Ладия Марцел, син на Октавия от първи и кратко брак с Гай Клавдия Марцел, консул през 50 година. Той беше потомък на Онзия Марцел който по време на Втората поническа война, през 212 година, беше превзел Сиракуза. Си Историята се повтаряше. Както преди 20 години Август придружаваше Войчо си Цезар в похода срещу Испания, сега в кампанията на Август срещу кантабрите участва племенникът му Марцел. Наистина, за да не дразни Ливия и да запази привидно равновесие в семейството, Август взе в Испания и си най-кратко от първия брак. Завареника си Тибери, макар че не обичаше това момче заради неговата потайност. Е Марцел се върна в Рим през 25 година, а Август остана в Испания. Поради разклатеното си здраве, той още не можеше да тръгне на дълъг път. По съвети на лекарите, отида да се лекува в полите на Пиренеите, където имаше горещи минерални извори. Продължителното боледуване накара императора по-бързо да изпълни отдавна замислените си планове, дължение Марцел за единствената си дъщеря Юлия. По този начин властта щеше да остане в рода на Юлиите. Емарцел щеше да стане приемник на Август, а след него бъдещият му син – внук на императора. Естествено, Август предпочиташе да не обсъжда тези деликатни въпроси с Ливия. Чувстваше, че съпругата му мисли, както всяка жена, само за своите деца. Но какво общо имаше Август с Тибери и Друс, синове на негов заклет враг? Проявяваше към тях благосклонност и отзивчивост но само до известни граници. И това положително е била една от причините да не бърза се завръщането си в Рим. Мъжът трудно понася сълзите и сръдните на жената, с която дели леглото, за това му е полезно някой неща да урежда отдалеч. Гръцкият поет Кринагор, учител на Емарцел, го приветства с весела епиграма. Емарцел се върна от Испанската война в родината, на скалистия бряг на Италия. Носи и кратко голям дар. Чак сега се обрасна брадата, та родината, която го изпрати момче, да го види мъж едно нула Скоро след това, 18-годишният мъж се ожени с всички церемонии за Юлия, 15-годишната дъщеря на Август. Агрипа заместваше отсъстващия баща и принцепс. Властта произлиза от народа. Всички граждани, по-отделно и по-общини, непрекъснато принасяха жертви за мое здраве пред всички ултари едно 0 едно. Така пише по късно август с известна гордост за тежките месеци на 23 година, когато след завръщането си от Испания се разболя отново, и то много сериозно. Самият той допускаше, че може да умре. Тогава извика до ложето си първите хора на държавата и в тяхно присъствие връчи на Гай Калпурни Пизон, другия консул за тази година, а това беше вече 11 то консулство на август. Пълната листа на въоръжените сили и приходите на републиката. Агрипа пък получи пръстена с Сефинкса, с който императорът обикновено подпечатваше всичко написано или одобрено от него. Когато състоянието му вече изглеждаше безнадежно, извикаха някакъв лекар на име Антони Муза. Той му предписа точно противоположното лечение и подложи болния на интензивна терапия с студена вода. Предизвиканото сътрасение се оказа спасително. Кризата мина. Август започна да се оправя. От тогава Антони му стана най-прочутият лекар Фрим, за богатя, беше обкръжен с почести. Неговият метод на водолечение се разпространи широко. Скоро се оказа, че прекалено широко. Въпреки, че през пролета на 23 година август започна вече да се занимава с държавните работи, Фрим опорито се носеха слухове, че имал намерение да се откаже изобщо от властта и да се оттегли от обществения живот. Действително средата на годината Август отстъпи поста си, но само консулския, който беше заемал всяка година от битката при акциум до този момент. Тогава консулството беше само почетна длъжност. Истинската власт държеше този, който командваше армията и управляваше най-важните провинции. А от това императорът не се отказа. Като свой заместник на консулската длъжност до края на 23 година Август определи Луци Сести Квирин. Този избор беше знаменателен, защото Сестии спадаше към приятелите на Марк Брут и преди 20 години се бореше против триумвирите. Общо известно беше също, че Сестии все още храни истински култ към последния защитник на свободата, пази неговите бюстове и открито тачи паметта на цезаровите убийци. Предавайки консулския пост именно на този човек, Август красноречиво доказа колко високо цени гражданската смелост. От благодарност за великодушието на Август, Сенатът му призна пожизнено право на народен трибун. Август бе получил правото на неприкосновеност, свързано с тази длъжност още преди 15 на, на години. Трябва още веднъж да подчертаем, Август не беше народен трибун. Той не би могъл да бъде, по закон тази длъжност се даваше само на плебеите, а той произхождаше от патрициански род. Затова това постъпиха по същия начин. Както преди няколко години с цензорството, дадоха му власт, а не длъжност. Гъвкавият правист винаги намира изход. Името се променя, а същността се запазва. Август официално прие функциите на Народен трибун на 23 юни. От те станаха важен фактор в управлението на държавата, както за него, така и за всички следващи императори. При всеки официален подпис на Август, освен другите титли фигурира и формулата. През коя си година на трибунската ми власт, броят на поредните години, през които управлявал. Преди почти пет века, през първите години от съществуването на републиката, римските плебеи си изволиваха един институт, който трябваше да защищава хората. Оскърбявани от патрициите, института на народните плебейските трибуни. За това които заемаха тази длъжност, получаваха особени привилегии. Те, например, се ползваха с неприкосновеност. Можеха да отменят разпоредби на властите. Имаха право да оказват помощ на хора, пострадали от своеволията на длъжностни лица. За близо 500 години трибуните направиха много за въвеждането на равенство на гражданите пред закона. Може би изглежда като ирония на съдбата, че тъкмо този най-демократичен институт се превърна в един от стълбовете на императорската власт, другият стълб беше главното командване на армията получавано през проконсулската власт. В тази промяна на същността на трибунството може дори да се открие дълбок смисъл, защото именно народните трибуни Тиберий и Гай Граг издейността си сложиха началото на онзи процес в Рим, който в края на крайщата доведе до опадъка на републиканския строй. Обаче, императорското народно трибунство не беше обществена фикция, тъй като зад новата форма на управление стояха доста широки слоеве от населението. Старите отношения бяха в интерес преди всичко на малобройна група аристократи, банкери и едри предприемачи. За тях упадъкът на републиката беше поражение, защото затрудняваше уедряването на имотите чрез грабеж и злоупотреби. Затова това пък среднаимотните и малоимотните слоеве се отнасяха към новия строй с все по-голямо одобрение. Той им даваше онова, което за тях беше най-важно – економическо и социално стабилизиране. Населението на провинцията си отдъхна. По време на залеза на републиката то беше беззащитна жертва на безобледната експлоатация от страна на наместниците, военачалниците и предприемачите. А императорът постепенно подобряваше администрацията, увеличаваше собствения си апарат от служители, добре платени, но същевременно контролирана и наказвани за злоупотребите. Знаменателен е следният факт. Заговорите срещу императора, а те не са малко по времето на август, се организират само от представители на аристокрацията и не намират отзвук и подкрепа сред широките народни маси. Защото императорското народно трибунство не е било само фикция и новият строй, не се е родил само по каприс на една личност, а по историческа необходимост. Мисли, които Квинт Хораци Флаг посвещава на приятеля си Луций Сестиквирин, консул. Л. Ютата зима вече отстъпва пред меката пролет и западния вятър. Машините свалят корабите на вода, топлината на обора вече не мами добитъка, нито пък огнището, земеделеца, поливадите на се беле с креш. На лунна светлина китърската венера е повела танц и красивите грации и нимфи пристъпват в такт. Сега е време да се укичим с венец от зелена мирта или пък от светята, на боли по размекналата земя. Сега е време да принесем в мрачните гори жертва на фаван, овчица или козленце, каквото си избере. Призрачната смърт хлопа по вратите и на сиромъшките хижи, и на царските палати. Щастливи се сти, животът е кратък и не оставя място за големи надежди. Докато се усетиш, и ето те вече сред непрогледния мрак, сред призрачните сенки в тъжните селения на подземния свят. А влезеш ли там, край на веселите пирове и виното, прощавай очарователен ликидъс, който днес е любимец на момчетата, а утре ще караш момичетата да примират от наслада едно Мавзолият, М, Мъ. Арцел се чувстваше засегнат. Когато Август беше болен, него удостои с доверие и връчи пръста на печата, символ на властта, не на него, а на грипа. Решението на Август явно беше продиктувано от твърде младата възраст на Арцел, но той не искаше да разбере това. И тъй, сред най-близките на императора се създадоха лоши отношения. За да избегне по-нататъчните дрязги между племенника си и най-близкия си, си саратник, Август изпратия грипа с почетна мисия на изток. Сега пък Емарцел тържествуваше. Той остана столицата, а грипа, който имаше толкова много заслуги пред императора, с почести бе отстранен. Следващите 20 години приятелят на Август преживя скромно на остров Лезбос, пишейки мемоарите мемуарите си. В това време Е Емарцел с голяма пломб изпълняваше Фрим първата си длъжност – Едилството. Към задълженията на всеки Едил се отнасяше организирането на зрелища, толкова желани от народа. Те струваха скъпо, но така се създаваше и голяма популярност. Е Марцел, зетят на императора, можеше да си позволи невиждано до тогава разточителство. В памета на народа задълго се запази фактът, че през горещите дни на 23 година Едилът Е Марцел нареди над цирка да бъдат тупанът платнища, за да пазят зрителите от палещите слънчеви лъчи. Такъв сенник беше поставен тогава и над целия форум. Няколко месеца след тези тържества и знаменити игри, по време на които Емарцел сияеше с блясъка на бъдещото си величие, на форума беше изложен саркофаг. В него почиваха тленните останки на Емарцел. Болестта дойде внезапно. Лекарите съветваха Емарцел да отиде в бай на Неаполитанския залив, където се намираха прочути минерални извори. Извикаха там и Антони Муза който през пролета на същата година се прослави толкова много с това, че върна живота на самия император. Но този път студените бани имаха пагубно въздействие. Е Емарцел стана жертва на водолечението. Надгробната речна форума в памет на 20-годишния младеж бе произнесена от самия Август. Той нареди да сложат праха на племенника му в голямата гробница, която преди 15 години бе започнал да строи за себе си и за цялото си семейство на Марсово поле край Тибър. Масивните основи на мавзолея са се запазили до днес. Над високия кръгъл каменен зид, някога облицован с бял мрамор, се издига голяма могила. Там са били посадени вечнозелени дървета, а на самия връх се извисявала огромна статуя на Август. Зад мавзолея имало горичка, където са изгаряли тленните останки на членовете на императорското семейство. Когато изграждал тази великолепна гробница, Август изобщо не предполагал, че именно е Марцел. Тогава още момче, на което той възлагал големи надежди, пръща влезе в импературския мавзолей. След внезапната смърт на младия Емарцел, хората започнаха да шукат, че това е работа на Ливия. На тези слухове повярва и Октавия, майката на Емарцел. Останалите 11 години до края на живота си тя посвети на паметта на сина си. За да не развреждат вечно живата и кратко рана, тя нареди да махнат от дома и кратко всички негови изображения. В нейно присъствие не можеше да се споменава името на покойния. Тя се отнасяше с явна ненавист към Ливия и към всички майки, чието синове бяха живи. Веднъж Вергилий четеше пред август и семейството му фрагменти от епопеята, над която работеше вече 10 години. Поемата възпяваше подвизите на Еней, сина на Анхис и богинята Венера. Еней защищава троя от гърците, а когато градът на Приям пада... Той тръгва с невръстния си Синюл и с още шепа оцелели от пожара в родния град на далечен път, да търси ново място за заселване. Преживява много приключения по суша и море, защото гневът на богинята Юнона преследва непрекъснато Троянците. Битките също причиняват много страдания на изгнаниците, но накрая съдбата се семилява над тях, сбъдват се пророческите предсказания. Еней стига до земята край Тибър и там боговете на неговия род които той е докарал чак от Троя, намират новото си отечество. Оттам води началото си народът на Латините, а по-късно Рим и родът на Юлиите. Според легендата той произлиза от Юл, сина на Еней. По време на странстванията си, преди да стигне Лациум, Еней веднъж дори попада в страната на мъртвите. Там среща баща си Анхис и отива след него в елисийските полета, където вижда сенките на героите, на загиналите и на онези, които те първа ще се родят. Те вървят на групи, бледи, Печал на видения или пък осияни от бъдеща слава. Редом се Марцел, завоевателя на Сиракуза, крачи снажен младеж с блестящи доспехи. Но лицето му е тъжно, а очите сведени надолу. Еней пита баща си кой е този мумък, заобиколен от приятели, излъчващ такова очарование. Но над главата му като тъмна сянка, се спуща черната нощ. Очите на Анхис са пълни със сълзи, когато отговаря. Сине! Не питай за голямата скръп на твоите потомци. Съдбата само ще покаже този младеж на света и бързо ще го прибере. Момче, достойно за състрадание, ако успееш да превъзмогнеш жестоката съдба, ти ще бъдеш Марцел. Донесете снопове лилии. Нека поне с тези пурпурни цветя да помена душата на правнука си. Когато поетът изрече думите то Марселас Ерис, Октавия, присъстваща на четенето, Падна в несвяст едно 03, по Потрайни от бронза. Хораци се обърна към един от приятелите си, Вини, с молбата, предаде на императора три свитъка с негови песни, издадени през 23 година. Вини тък му отиваше при август, който беше извън Рим и възстановяваше силите си след продължително боледуване. Вини бил вече далеч извън града, когато го догонил пратеникът на хораци, треперещ като всеки автор за съдбата на произведението си. Това ясно се вижда от съдържанието на писмото, връчено на Винии, въпреки поетичната и шеговита форма. Предай на август тези запечатани свитъци, както съм те молил много пъти, преди да тръгнеш на път. Ако е здрав и в добро настроение, той сам ще попита за тях. Страхувам се да не би от прекалено доброжелателство към мене да направиш грешка и да ми навлечеш неприязан с тези книжки, ако прекалено усърдно ги предлагаш. Ако случайно този тежък пакет ти пречи, по-добре го хвърли, но не го пахай на сила там, където трябва изискано да го връчиш. Силата си използувай по пътя, когато се катериш по планините и прегазваш реките. А когато стигнеш до целта на пътуването си, свали този багаж в добре го пази. Да не вземеш случайно да носиш книгите под мишница като селяни на агне. И не разправи на всички, че си се потил, когато си мъкнал песните които може би ще привлекат погледа и слуха на Цезар. Но стига съм те молил, хайде, върви! Бъди здрав, не се люшкай като пиян и внимавай да не престъпиш моите заповеди 1.04. Всъщност поетът е можел да бъде напълно спокоен за начина, по който ще бъдат прияти песните. Той е бил един от любимците на императора, който е искал постоянно да го вижда до себе си и е поддържал с него оживена приятелска кореспонденция. А хораци се гордеел с последните си произведения. Той изразява това в последната песен от сборника. Издигнах си паметник, по от бронза и по-висок от царските гробници, от пирамидите. Нито дъжд, нито вихър, нито безкрайният нис на годините и вечно бягащото време. Нищо няма да го разруши. Аз няма да умра напълно. Голяма част от мен е неподвластна на богинята на смъртта. Ще остана жив чрез славата си сред потомците. Докато на Капитолия пристъпва жрецът с мълчаливата девица Весталка 105. Хораций се е лъгал. Неговото величие се оказа още по-трайно. Отдавна са изчезнали жреците на римските богове, изчезнали са и Весталките. А песните на поета са живи. Четът ги край Тибър и Висла, край Волги и Мисисипи, край Темза и Амазонка, навсякъде, докъдето е достигнала европейската култура. Защото крехката и науловима тъкан на думите е по-трайна от бронза, по могъща от империите. Агрипа, изглежда идеята за този брак се е родила в главата на меценът. Сигурно е казал на август, Агрипа или трябва да стане твой зет и да управлява заедно с тебе, или трябва да го отстраниш. И така стана, че през 2 едно година Агрипа се ожени за вдовицата на съперника си Емарцел Юлия. Тогава той беше на 42 години, а тя на 18. Преди това се беше женил два пъти. С първата си жена Помпония се разведе, защото тя му изневеряваше. Втората, Марцела, трябваше да се разведе по настояване на август. От брака с Юлия през следващите години му се родиха двама сина, Гай и Луци, и две дъщери, Юлия и Агрипина. Но бракът им не можеше да се нарече щастлив. Общо известен беше темпераментът на императорската дъщеря. Скандалните клюки сигурно са стигали до ушите на грипа и за това той ставаше все помрачен и затворен в себе си. Въпреки това, а може би и так за това, той с голяма придирчивост следеше навсякъде да оказва дължимата почет на съпругата му. По време на едно пътуване на изток на Юлия и кратко хрумна да посети Троя, града, възпят от умир. ща ги застигна на път, а трябваше да минат и през внезапно предошлата река Скамандер. Жителите на Троя, естествено, Нямаха никаква вина, защото не бяха уведомени за пристигането на Юлия, а дори и да знаеха, пак не биха могли да спрат водите на придушлата река. Агрипа обаче прие това като на уважение към съпругата му и наложи на нещастния град огромна глоба. Опростие едва когато приятелят му, юдейският цар и род, се застъпи за града, но Август не се интересуваше дали двамата съпрузи са щастливи или не. Императорът беше доволен. Защото този съюз отстрани конфликта между него и най-близкия му приятел и донесе очакваните плодове. Осигури продължение народа му. За да подчертае и затвърди това, през 17 година Август осинови синовете на Грипа, т.е. внуците си. От те се наричаха Гай и Луци Юли Цезар. Сега империята имаше двама владетели. А Грипа получи почти всички титли и длъжности, които заемаше Август. Стана командващ армията, а през 18 година получи и функциите на Народен трибун. През 2119 19 година, докато Август беше Сицилия и Гърция, а Грипа управляваше Рим. През 19 година замина за Галия и Испания, за да надзирава там администрацията и строежа на пътища и градове. Тогава той окончателно потуши и въстанията на кантабрите. Но най-голямата страст на Агрипа беше строителството – Марсово поле. Който желая да се върне в Рим и още веднъж да види този прекрасен град, хвърля дребна монета във фонтана на треви. Такъв е обичаят. Бароковата балюстрада и статуите на този фонтан са от 18 век. Но самото съоръжение вече е на 2000 години и е дело на грипа. Това не е първият водопровод в Рим. Неговите жители винаги особено са се грижили да имат в изобилие хубава прясна вода основна предпоставка за добро здраве. Вярно, че градът е разположен край Тибър, но речната вода винаги отстъпва на изворната. Затова те много рано, влагайки огромни усилия и средства, докарват вода чак от планините. Тези водопроводи, дълги десетки километри, минават под земята или по дагообразни акваедукти и докарват кристално чиста студена вода в резервуарите и каскадите, пръснати из целия град. Най-старият водопровод е построен през 312 година Пърна е от сензора Апи и Клавди, затова се нарича. Аква Апия. Дълъг е повече от 16 км. След 40 години възниква друг, наречен Аква Ветос, дълъг повече от 64 км. През 144 година претурат Квинт Емарци Рекс поправя тези два стари водопровода и построява нов, който носи неговото име Аква Емарция. Той е дълъг повече от 90 км. По-късно, след по от 20 години, Рим получава още една водна артерия, аква акватепула, къс водопровод, но с голям дебит. През 33 година Агрипа възстановява трите най-стари акведукта и построява нов, наречен в чест на Октавиан и неговия род, аква-юлия, дълъг около 20 км. На 9 юли 19 година руква изворна вода от друг водопровод, построен също от Агрипа. Наричат го Аква Вирго Той е дълъг 21 км. Аквавирго и до днес подхрамва фонтана на Треви. Всички акведукти завършват града с отделни резервуари, които обикновено са богато украсени. От тях водата по тръби се праща до частните домове. Таксата за водата е била нищожна. Благодарение на усилията и предвидливостта, с които са строени и поддържани водопроводите, Рим е имал, а и до днес има чиста питейна вода в такова изобилие. Както никой друг град с древността и както съвсем малко градове в наши дни. По времето на Агрипа резервуарът, с който завършвал Аква Вирго, се е намирал на няколко стотин крачки от сегашното му място. Този водопровод е захранвал целия комплекс от сгради, построени от Агрипа на Марсово поле. Северно от града, там където лъкато тибър, се простираха зелени пасища. В южната част на Марсово поле, близо до градските стени, отдавна имаше няколко внушителни сгради. Циркът на Фламини, Храмът на Балуна, Портикът и Театърът на Помпей. По-късно, през 11 година, Август построи тук театър в памет на Емарцел. Но същинското Марсово поле беше почти незастроено и даваше на неограничени възможности за плановете на грипа. Още през 27 година там бяха открити две големи сгради, построени благодарение на него. Първата от тях можеше да мине за реализация още на Цезаровия план. Това бяха зали и портици с дължина на фасадата около половин километр, предназначени за гласуванията на Народното събрание. Сградата беше наречена Септа Юлия. Другата сграда беше Пантеонът, кръгълкополообразен храм на всички богове. Макар и многократно престрояван, Пантеонът и до днес в основни черти е запазил първоначалния си вид. До ден днеше на фронтона личи надпис грипа Елев Кансъл Фейкит, построена от Магрипа. Син на Луций, консул за трети път. В съседство на Пантеона се намирали термите на Агрипа, Големи Бани, в които водата е идвала по Аква Вирго и за това започнали да ги използват през 19 година. Това са първите римски терми. По късно се изграждат все по-големи и по-разкошни термите на Перон, Траян, Диоклециан, Константин Велики. Величествените руини на много от тях се пазят и до днес. Някои от тези помещения са превърнати в църкви. По време на империята баните бяха любимо място за срещи и развлечения. Тук човек можеше да прави топли и студени бани в големите мраморни басейни, да играе на топка, да се занимава с гимнастика, да му направят масаж, да поприказва спознати за последните скандали в обществото, за спортните състезания и политиката. Зад термите на Агрипа, сред парка, имаше голямо изкуствено езеро. Две години след построяването на Пантеона, през 25 година Агрипа откри на Марсово поле храма на Бога на морето – Нептун. С него бяха увековечени двете победи на флотата – при Навлох и при Акциум. Храмът бе опасен от колонада, така наречения портик на аргонавтите. Източната част на Марсово поле в подножието на Квиринала Агрипа превърна в ансамбъл от портици и градини. За това римляните нарекоха любимото си място за разходки – Агрипово поле. Страбон, посещавал неведнъж столицата на държавата по времето на грипа, се възхищава от красотата на цялото марсово поле дело на грипа. Той пише, обширното пространство позволява свободно да се движат колесници и коне и едновременно с това хората да играят на топка и други игри. Сградите са пръснати изполяните, поляните, зелени през цялата година, а над другия бряг на реката се извисяват хълмовете. Всичко това прилича на сценичен декор от който трудно можеш да откъснеш очи. Етиопия, партите, Индия. Започнатата от август през 2-2 година инспекция в източните провинции на империята продължи 3 години. От Сицилия той замина за Гърция. Прояви голямо благоволение към партите, защото преди 20 години, след Перузинската война, бяха посрещнали радушно Ливия и нейното семейство. За това пък се отнесе сурово към Атиняните, защото някого обсипваха с големи почести Антони и Клеопатра. От им доходите от две градчета. Императорът прекара зимата на 2001-200 година на остров Самос. Тук прие чудновати пратеници на земите, намиращи се южно от Египет по средното течение на Нил. Тези земи, които днес влизат в Судан, сред гърците и римляните се наричаха Етиопия, за да не ги бъркаме с Абисиния, можем да ги наричаме и Нубия. Там от векове съществуваше могъща държава, която в миналото неведнъж бе завладявала Южен Египет. Напоследък, като се възползваха от похода на Гал в Арабия, едпопците отново прекрачиха границата на Египет. Те разгромиха римския гарнизон, взеха пленници, а също и статуите на Август, за да ознаменуват победата си. Гай Петрони, който стана наместник на Египет след Гал, предприе два похода срещу етиопците. Първия път стигна чак до северната столица на държавата, град Напата. Там по онова време управляваше владетелката Аманишахете, наричана от римляните Кандаке, което всъщност беше нейната титла. Тя избяга на време от града, защото Напата беше превзета и много хора отвлечени в плен. Когато етиопците за втори път нападнаха граничните крепости, Петрони бързо се притече на помощ и отблъсна враговете. Тогава Кандаке проводи пратеници за окончателно уреждане на спорните въпроси. Петрони ги отпрати при август, по този начин етиопците се озуваха на остров Самос, понеже никоре от двете страни не можеше да разчита на лесен успех, в случай, че войната продължи, споразумението бе сключено бързо. От тогава южната граница на Египет минаваше край Премнис, днешния касар Ибрим, ала Етиопия дори формално не призна върховната власт на Рим. Кандак е навърна и статуите на август, заграбени преди няколко години. Една от тези статуи преди известно време беше намерена при разкопките в развалините на южната столица на царството, град Емеруа. Владетелите преместили там резиденцията си от напата, намираща се твърде близо до римските постове. Край Емеруа има голямо гробище. Там са и гробниците на царете, строени по образец на древноегипетските пирамиди. В гробницата пирамида на Кандаке Аманишахете бяха открити скъпоценни златни накити, носени някога от храбрата владетелка, която не склони глава пред август. Докато водеше преговори с етиопците, императорът едновременно уреждаше важни източни въпроси. По негово нареждане Тиберий се отправи от само за Армения, за да качи на трона Тигран. Той беше син на Артабас, заловен коварно от Антоний, а по-късно обезглавен по заповед на Клеопатра. От години Армения се управляваше от сина му Артакс. Другият му син, Тигран II, беше отгледан в Рим. Когато част от арменската аристокрация се обяви против Артакс, Август веднага се възползва от случая да разпростре владичеството си и над тази страна. На Тиберий изключително му провървя, защото в това време Артакс беше убит от враговете си. Тигран влезе в столицата на дедите си и самият Тиберий овенча с царската корона. Тигран управляваше само по милостта на Рим и беше просто Васъл на Август. От завладяването на Армения имаше и други изгода. Царят на партията Фраат върна на Тибери римските орли и бойни знаци, пленени в предишните войни. С този великодушен жест той искаше да изрази приятелските си чувства към могъщия си съсед. Август прие знамената с голяма радост. От този момент той можеше да се гордее че измил пятното на позора от някогашните поражения. Можеше да се хвали, че дори непобедимите парти са се оплашили от неговото име и се стремят да спечелят благоволението му. При вестта за това събитие Сенатът постанови в чест на август да бъде построена триумфална арка на форума. След завръщането си импературът положи бойните знаци в храма на Юпитер и Капитолия, а по-късно те бяха пренесени в храма на Марс от мастителя. Август прекара почти цялата 20 година в Мала Азия и Сирия, където подобряваше администрацията и раздаваше земи на малките васални владетели в пограничните области. Презимата на 2010 година той отново беше на остров Самос. И тук отново посрещна странни пратеници, дошли чак от Индия. Те носеха дарове, които смайваха окото «мумче», «безръкопорождение», «огромни змии» и преди всичко едно животно, познато Фрим Рим до тогава само по име «тигър». Август се върна на запад през Атина. Тук един от индийските пратеници на име Зърмър реши да се прости с този свят. Той оповести това пред всички, най-спокойно се приготви, след което скочи в буйните пламъци на огъня. През есента на 19 година Август беше в Италия. По силата на специално решение на сената най-вишите съновници начало с консула Квинт Лукреции дойдоха чак в кампания да го посрещнат. За да избегне тържественото посрещане самата столица, Август влезе в града през нощта на 12 октомври. Сенатът обяви този ден за свят и му даде името Августалия. А в памет на благополучното завръщане на владетеля след тригодишно отсъствие беше издигнат ултар на богинята Фортуна Редукс 106. Смъртта на Вергилий. Ето какво пише Донат, древният биограф на великия поет. На 52 години Вергилий, който искаше окончателно да изглади текста на Енида. Реши да замине за Гърция и Азия и там три години само да поправя произведението си, а през остатък от живота си да се посвети изцяло на философията. Но ще в началото на пътуването си, в Атина, срещна Август, който се връщаше от изток за Рим. Вергилий промени плана си, предпочета повече да не се отделя от императора и да се върне с него. Но в една ужасна горещина в град Мегара, близо до Атина, му прилуша. Здравословното му състояние се влуши и от това, че продължи нататък с кораб. В Берундизи, той вече беше съвсем зле. Почина там след няколко дни, на 21 септември, в годината, когато консули бяха гней Сенти и Квинт Лукреци. Пренесоха костите на Вергили в Неапол и ги положиха в гробницата, до пътя за потоли пред втория милярен камък. Върху гроба му е издълбано двостишие. Родиме Мантуа, прибраме Калабрия. Сега принадлежа на Партенуна, възпявах пасищата, селото, пълководците. Вергилий бе поделил наследството си така. Половината на Валерий Прокул, природения му брат, една четвърт на август, една дванадесета на меценат, а останалото на Луций Вари и плоти тука. Те двамата след смъртта на поета поправиха енидата по нареждане на императора. Преди да замине от Италия, Вергилий настоявал пред Вари да изгори ръкописа на поемата веднага след смъртта му. Вари обаче опорито отказвал да се закълне, че ще направи така. Затова Вергилий, вече тежко болен, непрекъснато настоявал да му дадат ръкописа, искал сам да го хвърли в огъня. Никой обаче не изпълнил молбата му, а в завещанието не се споменавало нищо за ръкописа. Все пак той бе завещал произведенията си на своите приятели, но при условие да не издават нищо, което той самият не е издал. Въпреки това, Вари по нареждане на Август издаде, Енидата. Той я е поправи, но съвсем бегло, без да се докосне до недовършените куплети 1.07. Границите на властта. Граждани. Ако можехме да живеем без жени, нямаше да имаме никакви неприятности. Но щом природата е наредила нещата така, с жена лошо, но без жена още по-лошо, трябва по-скоро да мислим за продължението на народа, отколкото за мимолетните лични удоволствия. Императорът с любов се ровеше в старата римска литература. Ай сам пишеше. Беше автор на Поощрение за философите и отговор на брутовата възхвала на Катон. В 13 книги описа живота си чак до войната в Кантабрия, а на Сицилийската война посвети отделна поема. Беше свикнал в банята да съчинява кратки куплети и епиграми, които по-късно издаде в неголям сборник. Цитираният отказ се отречта на един цензор от преди повече от 100 години. Август не само, че го е записал, но и го поместил в водната част на закона, стимулиращ бракосъчетанията. Насърчението се изразява в значителни привилегии за женените мъже и ограничения и данъци, налагани на онези, които между 25 и 60 годишна възраст не са встъпили в брак. Женените имаха предимство при кандидатирането за служба и при подялбата на наследство, освен това за тях се запазваха по-хубавите места по време на големи зрелища. Август издаде първия закон с такова съдържание още през 28 година, но почти веднага трябваше да го оттегли, защото предизвика твърде голяма съпротива. След 10 години, през 18 година след завръщането му от изток, отново беше издаден такъв закон и той отново предизвика буре от протести. Императорът трябваше да смекчи някои от клаузите и дори да отложи въвеждането му с няколко години. Едва след 27 години, през 9 години от нея. Е, той издаде трети брачен закон и то по-суров от предишните. По ирония на съдбата и двамата консули за годината, формално автори на закона, не бяха женени и нямаха деца. Всъщност нежелание за стъпване в брак и създаване на семейство се проявяваше преди всичко сред слоевете на богатите римляни. Императорът не си даваше сметка, че това явление е типично не само за Рим и не само за неговата епоха. Има обществени процеси, пред които е безсилен всеки законодател. Полесно е да промени строя, отколкото да накараш ергените да се откажат от своята сладка свобода. Сред висшите слоеве на римското общество процесът на разлагане на семейството беше отишъл твърде далеч. Разводите и изнаверите станаха нещо обикновено. Хораци, по онова време едва ли на официален пропагандатор на идеите на Август, в много свои произведения громеше прелюбодейците. Но самият той не беше женен и си имаше своите любовни истории. Само, че той се занимаваше, и така съветваше и другите, слеки жени от нишите слоеве. Императорът демонстративно проявяваше грижа за семейната институция. По време на пътуванията си с Италия раздаваше пари на бедните и многодетни семейства, а на момчетата помагаше в кариерата. Идеал на август бяха многодетните семейства като семейството на Гай Крисп Хилара от Фезуле, който идваше тържествено на Капитолия, повел 8 деца, близо 30 внуци и 18 правнуци. Само че за да се осъществи и популяризира този идеал, трябваше не само да се насърчават женитбите, но и да се укрепва здравината и чистотата на съществуващите семейства. Ето защо Август издаваше и закони, наказващи сурово вероломството и прелюбодеянието. Много му се искаше също да затрудни разводите, но по негово време те бяха толкова широко разпространено явление, че не можеше и дума да става за каквито и да било промени в това отношение. Когато сената обсъждаха семейното законодателство, много тураторите се оплакваха, че в днешно време встъпването в брак е голям риск, човек вече не може да вярва на сегашните жени, а смалоста на младите хора надминава всякакви граници. С тези извъртания искаха да оправдаят факта, че толкова много сенатори са неженени. Но в някои изказвания се криеха и жлъчни намеци по адрес на владетеля, който се заглеждаше в младите омъжени жени. На изявленията на благородните сенатори, Август отговори, че всичко, което е могло да се уреди и поправи по законодателен път, вече е направено. Останалите деликатни въпроси в отношенията между хората не могат да се уреждат чрез декрети. Понеже този отговор не задоволи събраните, императорът добави: В края на краищата всеки сам трябва да възпитава жена си, както правя и самият аз. Веднага го запитаха с молби да им каже как въздейства на Ливия. Та и те да се получат. Подиграваха се, разбира се. Но императорът вече нямаше как да се измъкне. Той взе да се запъва и да мънка нещо за женски накити и дрехи, за извеждане от къщи и за скромността. С такива разсъждения и диспути завърши едно от заседанията на няколко стотин стари мъже, които управляваха най-голямата държава в историята на Европа. Новият век. Мирца реше и на изток, и на запад. Партите бяха върнали орлите на легионите, кантабрите бяха смазани. В Италия новите закони трябваше да възродят семейството. Август се здоби с внуци и бъдещето на династията беше осигурено. Гражданските войни, които повече от 100 години разтърсваха като буря държавата, останаха в миналото. Отдавна жадуваната стабилизация и законност стоплиха сърцата на милиони прости хора. Точно тогава колегията на 15 жреци обърна внимание на Сената, че според пророческите сибилини книги, които те съхраняваха, точно през 17 година ще завърши Великият век и ще започне нов. И, естествено, това ще бъде истински нов век, какъвто човечеството още не е виждало, век на блажен мир и благополучие. За това на боговете трябва да се принесат съответните жертви и да се извършат всички обредни церемонии, които се изискват в предсказанието. Някои сенатори приеха това предложение на жреческата колегия с известно очудване. Наистина в старите хроники се говореше за тържества, провеждани в началото на всеки нов век, т.е. на 100 години. Известно беше, че трябва да се брои от 249 година, когато по време на борбата с Картаген за първи път, според пророчествата в Сибилините книги, се състояха големи церемонии в чест на различни богове. След едно столетие, през 149 година, тези тържества се повториха, но през 49 година ги пропуснаха, защото точно тогава Цезар премина Рубикон и започна гражданска война с Помпей 1.08. А когато наистина започва нова епоха, кой има време и желание да се занимава с старите предсказания и стържества? Все пак мнозинството от сенаторите веднага разбраха, че за новото време въжат нови предсказания. Още повече, че зад тях стои не само волята на боговете, но и на една особа, намираща се сред смъртните и поради това по-важна от небесните жители. Впрочем, дори и някой да се съмнявал, той положително е бил убеден от текста на сибилините предсказания. Когато мине толкова време, колкото трае най-дългият човешки живот 110 години и кръгът се затвори припомни си, Римлянино всичко това на ливадата, над буйните води, където ти е най-тесен трябва да принесеш жертва на безсмъртните богове. Когато нощ обгърне земята и слънцето угасне ти принеси тази жертва. Немоирите Богините на съдбата, от които произлиза всичко, принеси в жертва овце и черни кози. После по старо обичай омилостиви и лития, закрилница на раждането. На плодородната земя принеси в жертва черна свиня. През деня, а не през нощта, заведи бели бикове пред ултара на Зевс, защото на небесните богове денем се принасят жертви. Пред храма на Хера ще заведеш бяла крава. На Феба Полон, нарича Ноща Слънце се полага същата жертва както на Илития. Момчета и момичета ще изпеят в храма латинска песен. Отделно момчета и отделно момичета, но да имат живи родители, и майки, и бащи. Този ден омъжените жени са длъжни да коленичат пред ултара на хера и да я се молят. Нека и денем, и нощем чудесно наредените трапези да канят народа на пир и нека сериозността се редува с веселие. Помни това винаги със сърцето си и цялата земя на Италия, и цялата страна на латините вовеки ще се прекланя пред твоя жезъл. Във всички градове и градчета на Италия беше разпратено известие, че в Рим ще се състоят големи тържества, каквито никой още не е виждал и никога вече няма да види. Към столицата прииждаха тълпи. Стъпителните церемонии започнаха на 29 май, а през нощта срещу първи юни пред ултара на боговете на подземния свят край Тибър се разля море от светлините на факлите. Самият император откри жертвоприношението пред Емойрите, богините на съдбата. Той произнесе тържествена молитва, чието думи, както и всичко станало по време на онези големи празници, са записани в протокол и за вечен спомен издълбани на каменни плочи. Те са запазени и до днес. Ето част от протокола, която започва с молитвата на императора богини на предопределението. Така както е записано в книгите, заради той и за благоденствието на римския народ. На квирите, принасем в жертва девет овце и девет кози. Моля ви да расте държавата и мощта на римския народ, на квирите, във война и мир, да закриляте винаги латинския род, да дадете вечно единство, победа и здраве на римския народ, на квиритите. Да помагате на римския народ, на и на колегиумите на римския народ, на квирите, да пазите процъфтяващата република на римския народ, на да бъдете милостиви към римския народ. Към към колегията на 15 жреци, към моя дом и моето семейство, и да приемете тази жертва, 9 овце и 9 кози. От тук нататък всички церемонии и обреди протекоха според изискванията на сибилините предсказания. На един юни императорът Цезар Август принесе на Капитолия в жертва на Юпитър, Оптимус Максимус 109, един бик, а другият бе принесен от Марка Грипа. И двамата се молеха така. Най-добри, най-велики юпитере. Тъй както пише в книгите, за това и за благополучието на римския народ, на квиритите, приеми в жертва този хубав бик. Моляте да! по молитвата продължаваше по същия начин, както при богините на предопределението. Повториха тази формула при всички жертвоприношения и през нощта край Тибър на Илития, закрилница на раждането, и през деня, на 2 юни, на богинята Юно на Регина. Тя получи чудесна бяла крава. А 110 римски матрони, колени чили, повтаряха след Марк Агрипа думите на същата молитва. На 3 юни на палатинския хълм император Цезар Август и Марк Агрипа извършиха жертвоприношение в чест на Аполон и Диана, Три вида 100, всяко по 9 парчета. Отново повториха молитвата за благополучие и благослов на римския народ, квиритите, а след жертвоприношението 27 отбрани момчета и още толкова момичета, всичките живи родители, изпяха песен. Която по-късно още веднъж беше рецитирана на Капитолия. Протоколът е увековечил факта, че песента е съчинена от Квинт Хораци Флаг. Ето как започва тя. Фебити, Диана, владетелко на горите, вие, що красите небето, вие, достойни за почит винаги и винаги почитани. Дайте ни онова, за което ви молим в този свещен час, когато отбрани момичета и момчета според повелята на Сибилите ще изпеят песента на боговете. Които са си харесали седемте хълма. Животворно слънце, ти, което слъчезарна колесница ни донасяш ден и пак го скриваш, ти, което се раждаш всеки път различно и все пак еднакво, да но никога очите ти не видят нищо по прекрасно от Рим 1 1 -0. Трите галии. Докато в Рим тържествено честваха началото на новия век, край северните граници на империята се проливаше кръв. Вдигнаха се на борба населяващите средното течение на Рейн три германски народа. Тенктерите. Узипетите и Саугамбрите. Войни бяха хванали и разпънали на кръст римляните, намиращи се на тяхна територия. След това германите преминаха Рейн и оплечкосаха обширни области в Галия. Марк Лули, тогавашният наместник на провинцията, претърпя поражение. Императорът незабавно потегли от столицата. През 16 година той вече беше в Галия. Но тук се оказа, че опасността е минала. При веста за въоръжаването на Лули и за пристигането на императора германите се отдръпнаха за Рейн и дори доброволно пратиха заложници. Така че Август можеше изцяло да се посвети на въпросите, свързани с организацията на Галия, провинция, на която той винаги бе отделял особено внимание. По време на пътуването си до Испания през 27 година Август остана няколко месеца в Южна Галия. Тогава в град Нарбон на се състоя конгрес на делегатите на всички народи на Галия, от Пиренеите и Атлантика до Рейн, и започнаха големи административни прообразования, те продължиха години, отчасти под ръководството на Агрипа. Сега самият император остана три години, за да надзирава въвеждането на новите форми на управление. Грижата на владетеля за тези обширни земи беше обяснима. Южната част на Галия, т.е. областта край Средиземно море, наречена Нарбонска Галия, беше включена в пределите на Рим преди повече от 100 години. Но станалата част от Галия беше завладяна едва от Цезар преди около 30 години. Галите се славеха като храбри и бойни хора. Те потвърждаваха това мнение с непрекъснатите въстания. а както показаха последните случаи, отвъд Рейн се таеше сериозна заплаха. Германите само дебнеха да зърнат и най-малката проява на слабост от страна на римляните. Август раздели огромната, покорена от Цезар страна на три провинции. Така възникнаха известните през вековете три галии – Аквитания, между Пиренеите и Луара, Лукдунска галия, между Луара, Секвана и Емарна, Белгика, между Емарна и Рейн. През 27 година беше извършено преброяване на населението. Докато август беше жив, имаше още три преброявания. В резултат на дългогодишна работа беше изготвен кадастър на използваемите земи, което представляваше основа за определяне размерите на данъците и другите повинности. Размерът им беше различен и зависеше от това, при какви условия отделните народи на Галия са приели римското владичество. Някои народи бяха освободени от всякакви данъци в отплата за помощта, оказана на римляните по време на войната. Много семейства с особени заслуги и цели галски градове имаха римско гражданство, а всички племена и градове се радваха на голяма автономност във вътрешните си работи. Те си избираха собствени магистрати, жреци и съдии. Някои сечаха дори собствени сребърни и бронзови монети. Същност, поддържането на самоуправлението и оставянето на голяма свобода на местните власти беше основен принцип на римското управление в повечето от провинциите. Именно това мъдро съчетание на централизъм по въпросите от общодържавно значение и широка автономия в местните работи е позволявало на римляните умело и гъвкаво да управляват огромната империя. Осигурило е устойчивост, економически разцвет и многовековно съществуване на тяхната държава. Друга характерна черта на римското управление е активната подкрепа за развитие на градовете. Градската организация е улеснявала управлението на покорените народи и надзора над тях, а едновременно с това е стимулирала економическия живот. Така беше и в Трите галии. Новосъздадените и разрастващите се стари градове се заемаха от местното население, тъй като и Цезар, и Август не са създавали тук военни колонии. Вероятно са се страхували от смутове сред галите. През продължителното управление на Август в трите галии израснаха много градове, наречени на негово име. Такива са Августодунум, днешният отюн, който затъмни стария град Бибракте, столицата на Дуите, Августонеметум, сега Клермонферан, недалеч от Герговия, прославила се са съпротивата срещу Цезар. Августоритум Лемовикум. Сега Лимуш, Августоба на Трикасум, сега Трое. По примера на Цезар и Август създаде много колонии на юг в Нарбонска Галия. Те носеха красиви и горди имена. Днешният ним се наричал Колония Августа Немузус, Виена, колония Юлия Флоренция Виена, Авинион, колония Юлия Авенио, Екс, колония Юлия Аквасекстие. В економическо отношение страната процъфтяваше от година на година. Развиваха се земеделието и лозарството, скотовътството, гранчарството и такачеството. Галия изнасяше своите произведения в Британия, Испания, Африка и дори в Индия. Колко месеца има годината? Много ясно 12 и у нас, и у римляните. Достатъчно обаче да имаш елементарна представа от латински език, за да откриеш нещо нелогично. Ето септември, октомври, ноември и декември на латински се наричат. Септемвр. Октомври, ноември, декември или 7, 8, 9 и 10. А в действителност тези месеци поред са 9, 10, 11 и 12. Обяснението е просто. В древността римската година е започвала на пролет, през март, и тогава декември наистина е 10 поред. Нощта веки половина преди август началото на годината беше преместено на 1 януари, като старите, макар и вече не съответстващи на именования на месеците, бяха запазени. Разсъдливият човек от всичко може да извлече полза дори от имената на месеците. До този извод стигна прокуратурата на Лукдунска галия Юлий Лицини. Словкост и предприемчивост вече доста бе постигнал в живота. По происход беше гал. По време на войните с Цезар попадна в плен и известно време беше един от слугите на великия пълководец. Успя да привлече вниманието му и скоро бе освободен. От тогава сякаш влезе в рода на Юлиите и имаше подкрепата на осиновения син на Цезар, Октавиан. Понеже познаваше добре отношенията в родната си страна, получи доходната и отговорна длъжност прокуратор, т.е. финансов инспектор на Трите галии със седалище Лукдон 111. Тук разви много енергична финансова и културна дейност. Той учеше например местното население, че «дисем» на латински значи 10, че «дисембър» – декември – е едва деветият месец на годината и още два месеца трябва да се плащат данъци. Разбира се, след известно време всичко това се разкри. Галите се оплакаха на самия август, но лицини не изгуби присъствие на духа. Показа на владетеля част от съкровищата си, а тя бе внушителна, и каза «Всичко това съм събрал за тебе и за римския народ». Страхувах се, че галите... Като разполагат с такива запаси, могат да вдигнат въстание. Благодарение на тази дързост, той спаси живота си и останалата част от имуществото си, но положението му се усложни. Сега Август редовно искаше от него да прави доброволни дарения за нуждите на държавата. Въпреки това Лицини умря като богат човек. Покъсно един поет въздиша. Гробът на Лицини е разкошен, а на Катон – скромен. Помпей пък изобщо няма гроб. И как да вярваш, че има богове, Императорът и робите? Да, окато императорът се намираше в Галия, през 15 година в Рим почина Публий Веди и който не падаше подолу от лицини. Веди беше син на освободен роб, но натрупа огромни богатства и имаше значително влияние. Радваше се на благоволението на самия Август, на когото вероятно някога беше правил важни услуги. Някой упреквах императора, че счита за свой приятел-човек с толкова долен происход и просташки вкус към разкоша като всяко първеню. Обаче Август, допуснал някого в кръг на близките си, трудно променяше отношението си към него. За един от главните си наследници Веди беше определил имен на императора. Завещаваше му великолепната си вила край Неаполитанския залив с много значителното име «Ползилипон», което на гръцки значи «зарежи грижите». В завещанието обаче имаше едно условие. Август трябваше да предостави сградата за ползуване на жителите на околността. От само себе си се разбираше, че сградата ще носи името на Веди и ще остане като вечен паметник за приятелството на императора са сина на освободен роб. Всички се смаяха, когато разбраха, че импературата е заповядал Ползилипон да бъде разрушен до основи и на същото място да се построи портик, който да носи името на Ливия. И тъй импературата искаше да заличи името на приятеля си от паметта на народа. Защо? Веднъж август удостои с присъствието си разкошен прием в дома на веди. На трапезата прислужваше един съвсем млад роб. За нещастие Рубът изпусна някакъв скъп кристален букал и той се счупи. Разяреният веди заповяда да хвърлят момчето в езерото, където отглеждаха хищни риби и ги хранеха с месо. В последния миг Рубът успя да се отскубна от ръцете на палачите си и падна в краката на август. Единствената му молба беше да умре като човек. Август, естествено, се застъпи за момчето. Но Веди беше непреклонен, робът беше негова собственост и дори господарят на Рим нямаше думата тук. Тогава императорът любезно помоли да му донесат всички кристални възи в този дом, най-спокойно започна една по една да ги троши. Колко нищожно изглеждаше сега загубата на един кристален бокъл в сравнение с опустошението, което императорът вършеше със собствените си ръце. А едва ли би могло да го хвърлят в езерото, за да го разкъсат рибите? Веди се упомни, робът беше спасен, но императорът никога не забрави какъв звяр се крие от човека, когато бе смятал за свой приятел. Това не е единственият случай, когато Август е заставал в защита на робите. Когато робите на Хости и Квадра, известен Фрим със сексуалната си извратеност, убиха господаря си за което законът предвиждаше най-сурово наказание, по волята на императора те бяха напълно оправдани. Август дори даде да се разбере, че ги смята достойни за награда. Никой не може да излезе извън мисловните категории, присъщи на своята епоха. Тогава, а и векове по-късно, робовладението е било основа на цялата обществена и економическа система, смятало се е за нещо естествено и неизбежно. На никого дори не е хрумвало да спорва този съществуващ от край време ред. Победоносните възстания на робите по онова време не са водили до премахване на този нечовешки институт. Императорът положително не е имал никакво желание да ограничава робовладението по какъвто и да било начин. Когато общодържавните интереси са налагали това, той се отнасел отнасял най-безогледно към робите. Та нали именно след разгронявалото на Секст Помпей заповядал да хвърлят в затвора и разпънат на кръст хиляди роби, които преди това бяха служили в армията на сицилийския владетел? Но по принцип, за времето си, Август е бил човечен, лишен от предубеждения. Лукдун Наистина трудно е било да се допусне, че Лутеция Паризьорум, малко селище на едно островче в река Сена, след време ще стане една от столиците на света. По времето на Август бъдещият Париж не е играл никаква роля, дори в Галия. Затова пък значението на новосъздадения град Лукдун растеше от година на година. Разположен бе на много удобно място. За това скоро стана истински център на Трите Галии и един от най-богатите градове в цялата империя. През 43 година тогавашният наместник на покорената от Цезар Галия, Луци Мунаций Планк, внимателно следеше развитието на събитията. То се променяше с дни. Да си припомним, Антони, победен при Мутина от Децимбрут, избяга от в Нарбонска Галия. Никой не знаеше чия страна ще вземе наместникът на тази провинция. Лепид. Самият Планк симпатизираше на Сената. Той придвижи легионите си на юг, по Родан, към границата между своята провинция Лепидовата, където Родан се слива с река Арар, наричана тогава Сеона. Още Цезар бе обърнал внимание на стратегическото и търговското значение на този град. До тогава там имаше малко галско селище, чието бог закрилник се наричаше Лук. За да използва периода на изчакване и в същото време да вдъхне на войниците надежда, че ще получат земя, план реши със съгласието на Сената да основе град на мястото, където се сливат двете реки. Така през 43 година възникна град Лук, на келски Лукдун, а днес – Лион. От тук минаваше важен търговски път, който свързваше пристанищата на Средиземно море с централните области на Галия и северните пристанища. В Лукдун този път се пресичаше с друг, идващ от изток, от Хелветските алпи, към долината на Луара и към Аквитания. Затова именно тук беше установено главното финансово управление на провинциите в Галия. В Лукдон беше създаден и голям императорски монетен двор, където се сечаха златни и сребърни монети за нуждите на цялата империя. Той превъзхождаше по значение дори монетния двор в Рим, който стана под управлението на Сената. По късно там се сечаха само бронзови монети. През 13 година Август напусна земите отвъд Алпите и остави като свой заместник и управител младия си заварен синдрус. През следващата, 12 година, по нареждане на Друз в Лукдон се състоя голяма церемония. Не един август на Големия площад пред огромен ултар се събраха представители на 60-те народа от трите галии. Ултарът беше издигнат на западния бряг на Арар, недалеч от мястото, където тя се влива в Родан. Жрецът Гай Юлий Веркундари Дубнус, гал по происход, но вече римски гражданин, извърши тържественото жертвоприношение. Олтарът беше посветен на богинята Рома и на Август. Така на запад възникваше едно явление – култ към личността на владетеля, което имаше древни традиции в източните страни. Край – горното течение на Дунав. Докато Август укрепваше организацията на Трите галии, военачалниците му направиха голяма крачка напред към отдавна поставената цел – да изнесат границите на държавата до Дунав. Тази голяма река трябваше да се превърне в естествена преграда за воинствените народи от Централна Европа. Още през 29 година Марк Кръс покори трекийските племена по долното течение на река Дунав, от Устието на Сава до Черно море. През следващите години други военачалници затвърдиха тези завоевания. Дългата ивица по десния бряг в долното течение на Дунав беше превърната в провинция Мизия. Сега, през едно 6 -3 година... Римските легиони се прехвърлиха през планините и се разположиха по цялото алпийско течение на реката от изворите чак до околностите на днешна Виена. През 16 година поблиси или разгромино риките, галски народ, населяващ източните алпи. През следващата, 15 година, двамата заварени синове на Август, Друз и Тибери предприеха поход срещу други галски народи Ретите и винделиките. Ретите населяваха централната част в дъгата на Алпите. От горното течение на Рейн до река Ин, наричана тогава Енос. Винделиките живееха на север от тях, по северните склонове на Алпите, чак до самия Дунав. Битките в планините бяха много тежки, но и природата, и храбростта на тези народи, трябваше да отстъпят пред римската организация. След победата, за да се предотврати опасността от възстания, значителна част от жителите бяха изселени. Новозавзетите земи се свързваха с Италия чрез голям планински път. Той минаваше през долината на Адига, след това вървеше по река Лика, наричана Днес Лех. Едно от построените по късно отклонения от този път под името, Вия Августа минаваше през днешната съдловина Бренер и после през долината на река Ин. Завоиваните от Тиберия и Друз земи бяха обособени в малка провинция, Реция. Нейн център по късността на град Августа Винделикорум, днешният Аугсбург. Въпреки тези блестящи успехи крайната цел още не беше напълно постигната. Не беше завладян районът по средното течение на Дунав, от Алпите до Сливането и Кратко сава. Тези земи се населяваха от илирийските племена на пануните, които често досаждаха на римляните. Но походът срещу тях вече беше решен. Крайдон, В това време Агрипа управляваше на изток. Така си бяха разделили земите с август. Най-напред, през 2-2-1-9 година на изток беше Август, а Грипа ръководеше работите столицата, Галия и Испания. От 16 години настъпи промяна. Август се зае с Галия, а Грипа, с източните провинции. По покана на приятеля си Ирод той пристигна в Юдея. Царят на евреите му показа новопостроените градове, на които беше дал много значителни имена. Единият, който се намираше край морето, се наричаше Цезарея. А другият, който се издигаше на мястото на древната се Мария, носеше гръцкото наименование Себаста, което в превод на латински значи Августа. Ирод и Агрипа влязоха тържествено в Русалим. Населението, празнично пременено, пееше и издигаше приветствени възгласи. От благодарност за това посрещане Агрипа принесе стовола на юдейския бог в храма, възстановен разкошно от Ирод, а за народа уреди пишно пиршество. В същото време на север, на полуостров Крим, възникна огнище на Размирици. Там от векове процъфтяваха гръцките колонии. Най-голямо значение сред тях се извоюва Пантикапея, сегашният керч. Тази колония беше разположена на удобно място, край пролива, водещ към Азовско море. Гърците наричаха този пролив Кимерийски Боспор, от тук и наименованието на царството, чиято столица беше Пантикапея Боспорска. Там избухнаха борби за престола. В тях се намеси Полемон, по милостта на Рим владетел на държавицата Понт и на Черноморското крайбрежие на Мала Азия. Полемон победи в една от битките, но по-голямата част от бълспурците все още му оказваха отпор. Срещу Полемон се обяви и градта на изприустието на река Дон, голям и важен център на търговията степните народи, скитите. Завладяването на Крим от неизменно лоялния Полемон беше добре дошло за римляните. Затова Агрипа реши да му се притече на помощ. Това обаче се оказа излишно, защото при самата вест, че римляните идат, бълспорското население се покори на новия владетел. Така Крим и земите при устието на Дон станаха васални на империята. С това последно звено веригата от малки васални държави на север и по източната граница на Рим се затвори. Ако се тръгна от люк, най-важни от тези държавици бяха Арабското царство на набат, Юдея, царството на Ирод. Комаген в източната част на Мала Азия, Армения, земята на Тигран, Понт и Пантикапея, където властваше Полемон. Олтар на мира. Вече дълго те няма, потумъко на добрите богове, любими за на румоловия род. Върни се, нали пред Свещеното събрание на патрициите обещава да не се бавиш. Добри вожде, върни се да озариш Отечеството със светлина. Когато твоят ликсия е пред народа и денят и слънцето грее поясно, като на пролет. Майката не откъсва очи от залива и с горещи молитви призовава младежа, защото ветровете повече от година го задържат отвъд морето, далеч от любимия дом. Така и страдалата родина копне за връщането на Цезар. Сега се лекат спокойно се оренивите, богините Церера и Фортуна бдят над него. Моряците кръстосват и с умиротвореното море. Възцари се почтеност, нищо наредно не се върши в домовете. Обичаите и законът обуздаха скверното безбожие. Децата следват примера на родителите си. Никое провинение не обягва наказанието. Кой би се страхувал от партите или от скитите, населяващи студените страни, или от германските диваци, докато е жив Цезар? Кой би се безпокоил от война в Испания, всеки спокойно прекарва деня породните хълмове и увива с лози самотните дървета. А после весел сяда на чаша вино и на трапезата те призовава като Бог. Дано, добри ни вожде, да осигуриш траен мир на Италия. Тези думи изричаме още в зори, преди да вкусим виното, тези думи повтаряме и вече опоени, когато слънцето се накланя към океана едно, едно-две. Хораци не преувеличава, той говори искрено. От години вече принадлежи към приятелите на август. Благодарение на щедростта на меценат, мечтите на поета се сбъднаха. Той получи парче земя, имаше градина с поток край къщата и малко гора. Малкото имение на Хораций се намираше в Събинските планини. Петима селени и още толкова роби обработваха земята на поета. При всяка възможност Хораций бягаше там. Не понасяше глъчката, интригите и клюките столицата. Обикновено Фрим въздишаше: О, мое село! Кога ще те видя отново? Кога ще забравя този мъчителен живот? То прелиствам старите книги, то дремя, то просто стоя бездеен с часове. При веста, че императорът след три годишно отсъствие се връща, сенатът постанови на Марсово поле да бъде издигнат голям ултар на Августовия мир, ера 50, -50. всяка година жреците и весталките да принасят там благодарствени жертви. Но както и преди пет години, когато се връщаше от изток, Август влезе в града нощта на 4 юли 13 година, за да избегне шумното посрещане. На следния ден отиде в храма на Юпитър на Капитолия, за да благодари на Бога за благополучното завръщане. След това, както подобава на един потомък на боговете и любим закрилник на Румоловия род, даде на народа малък подарък. Заповяда на този ден баните и браснарниците да работят безплатно. Цезар и историците Поразително е че всички прочути историци от онази епоха са били в опозиция. А в същото време поетите едва ли не идолопоклоннически превъзнасят владетеля и неговото дело. На какво се дължи тази разлика в отношението? За това, че синовете на музата Клио не са се присъединили към хора на децата на Мелпомена, причините са няколко. Първо, макар че това не е най-важното, тогавашните историци са били предимно материално независими хора. Някои от тях са имали големи имоти, Други са били ценени като учители по реторика и са имали скромен, но все пак достатъчен източник за прехрана, най-сетне, имало е и фанатици, които са предпочитали да живеят в мизерия, но да пишат това, което наистина мислят. Второ, историците, които тогава са се занимавали с далечното минало, са били склонни да го идеализират и да го противопоставят на своето съвремие. Те истински са тъгували за отминалото златно време на републиканската свобода, забравяйки че това беше пълна свобода само за няколко стотин големи рода. А онези, които са разглеждали събитията от последните десетилетия, по-добре от всеки друг са разбирали, че причините и пътищата за формиране на едновластието не съвпадат с официално провъзгласените. Трето, това са били историци, които са се отнасили сериозно към своето призвание. Те са искали да служат на истината, а не на конкретна историческа ситуация. Затова често дори са прекалявали с критичността си, само и само да не ги обвинят, че угодничат пред първия гражданин. Естествено, критичното отношение на историците е вземало различна форма. От ожесточени нападки до тъжно примирение с неизбежното. Ето няколко фигури. Бесният човек, който го е познавал лично, пише: питате за титлабиен. Велик Оратор. Въпреки всички пречки, успя да се наложи, признаха таланта му, Макар и без желание. Живееше в пълна мизерия, хулен, ненавиждан. Той беше толкова откровен, че дори прекрачваше границите на позволеното. Понеже постоянно жигосваше отделни личности и цели съсловия, нарекоха го бесния. Въпреки всичките си недостатъци той имаше велик и могъщ дух, отстъпващ на ума му. Макар че вече цареше пълно спокойствие, той не се отказа от помпеанските си симпатии. За него именно беше измислен нов вид наказание. Враговете му успяха да издействат да бъде изгорено всичко, излязло из неговото перо. Това беше нещо ново и необикновено. Да се наказва плодът на О, Херкулес, цялото общество трябва да бъде благодарно, че тази жестокост към творенията на ума беше измислена след времето на Цицерон. Иначе, какво щеше да стане, ако на триумвирите им бе хрумнало да включат в проскрипциите и неговия талант? Цяло щастие е. Че това преследване срещу бележите умове започна тогава, когато те станаха по-голяма рядкост. Този, който пръв предложи Сената да се изгорят съчиненията на Лабиен, доживе да види и своите книги хвърлени в пламъците. Лабиен не може да понесе това унижение. Не пожела да живее повече след смъртта на произведенията си. Нареди да го занесат в семейната гробница и се затвори там. Спомням си, че когато ни четеше своята история, той сга на голяма част от свитъците и каза, това, което прескачам сега, ще можете да прочетете след смъртта ми. Какви ли разобличения е имало там, че сам си изплаши? Точно тогава, когато по решение на сената изгаряха книгите на Лабиен, Каси Север, изпитващ явна неприязан към него, каза, Трябва и мен да изгорят жив, защото ги знам наизуст едно-едно-три. Разсъдливият. За Затова пък никой не би се осмелил дори да спомене за изгаря на произведенията на Гай Азини Полион, сенатор, биш консул, човек богат, със солидно положение. Той беше умен и откровен, радваше се на заслужена слава като превъзходен оратор, добър поет и голям познавач на литературата. Той пръв създаде в Рим обществена библиотека и пръв въведе обичая да се четат собствени произведения пред отбрани гости. Историята беше най-доброто му произведение което осигури славата му сред потомците. Тя започваше от събитията през 60 година, т.е. от първия триумвират, и обхващаше гражданските войни. Беше написана смело, на места заядливо, но с дълбоко вникване в действителните, скрити пружини на драматичните събития. Азини се стремеше да бъде обективен, макар че никак не обичаше Цицерон, той се прекланяше пред неговата памет и талант, и макар че беше близък на Цезар, възхваляваше бруд и каси. А в какво се проявяваше неговата разсъдливост? Чисто и просто в това, че Зини спря добитката при Филипи, т.е. приключи следването, преди да стигне до периода, за който имаше да каже най-много. Тъй като тогава той беше едно от важните действащи лица. Само, че в лагера на Антони. Така благодарение на високото си положение и своята разсъдливост, Азини е можел да не се страхува, че трудът му ще бъде изгорен. И макар че през следващите векове неговата. История изчезнала, в известен смисъл тя е жива и днес, защото не един историк, римски или гръцки, описвайки времето на Цезар и началото на кариерата на Октавиан, е черпил изобилни сведения от прекрасната «История на зими. Читателят на тази книга също трябва да запомни този бележит историограф. Песимистът, бащата на Сенека, прочутият философ и възпитател на Нерон, е помалко известна, но много интересна личност. Произхождал от Испания, бил заможен, видял много през живота си, имал широки връзки. Интересувал се главно от риторика, неговият забележителен труд в тази област е стигнал до нас. Изгубени са обаче другите му трудове, които сигурно са били не по интересни. Например, история от началото на гражданските войни. Тъй като Сенека Старши е доживял до времето на Калигула, този труд положително обхващал и управлението на Август и Тиберии. Познавайки изключителната интелигентност на Сенека, неговата тънка наблюдателност, превъзходна памет и блестящ стил, можем да предполагаме, че, историята е била едно от забележителните постижения на римската историография. Все пак запазил се един откъс от увода към това съчинение. Той е красноречиво доказателство за отношението на автора към неговата съвременност. Историята на Рим, казва Сенека, може да се раздели на същите периоди, както животът на човека, времето на Румул е ранното детство. Властта на седемте царе е развитието и възпитанието на момчето. Когато Рим порасна, той вече не можеше да търпи робството, по времето на последния от царете, търквини горди, отхвърли игото на надменните владетели. От тогава се подчиняваше само на закона. Краят на поническите войни съвпада с края на ранната младост. Рим навлиза в разцвета на силите си. Протяга ръце към всички земи и морета, поставя под своя власт всички народи и царе. Но когато се разправя с всички противници и войните стихват, той се обръща против себе си, тръгва към собствената си гибел. Това е началото на староста. Разкъсван от граждански войни, налегнат от вътрешна болест, той отново попада под еднолична власт, сякаш се връща в детството. Защото, когато изгубва свободата си, която защищавал подводачеството на Бруд, той така се състарява, че вече не може да се крепи на краката си и трябва да се опре на владетеля. А какво идва в живота на човека след старческата немощ? Смъртта. Сенека не го е казал направо. Може би от страх. А може би просто е предпочитал да не мисли за смъртта на любимата родина? Поучителен е фактът колко трудно един съвременник може да определи мястото на собствената си епоха в историческото развитие на своя народ. Защото, както всеки знае днес, тъкмо през този период, който СНК е окачествил като староста на Рим, приближаващ се към гроба, той едва е навлизал в истинската зрелост. Ако решим сега да използваме направеното от СНК сравнение, вероятно периодите ще бъдат следните – управлението на царете, детство, републиката, младост. Първите два века на империята разцветна силата. Третият век боледуване и криза, късната империя, старост. Това сравнение и периодизацията обаче нямат особено значение, тъй като не ни помагат да разберем историческото развитие. Те създават един образ, но не дават обяснение едно едно четири. Примиреният с съдбата. В предговора към своята история на Рим Ейби Уарби и Кандита от създаването на града Титливи прави следната забележка. Повечето от читателите сигурно ще бърза да стигна до часта, посветена на най-новите събития, където един могъщ народ сам се погубва. Аз пък бих искал чрез този труд, освен всичко друго да се откъсна, поне до тогава, докато се занимавам с старата история, от гледката на нещастията, които нашият век наблюдава вече толкова години. Ливи е написал тези думи през 28 година, когато самият той е бил на 30 години. Тогава именно излизат първите томове на неговия огромен труд. Той работи върху него до края на живота си, т.е. 45 години. В изложението стига до 9 година, до смъртта на Друс. За това се говори в книга 142. Ей Бил Арби кандита е широко, епическо повествование за това, как малкото пастирско селище на Палатинския хълм завладява най-напред Италия, а след това и всички земи край Средиземно море. Ливи е бил консервативен и не е криел симпатиите си към стария строй. Задавал е, например, въпроса, кое би било по-добро за републиката, завоеванията на Цезар или ако той изобщо не беше се раждал, описвайки борбата му с Помпей, явно взема страната на победения. Все пак историкът е разбирал, че мирът и редът, въдворени от август, до някъде са компенсирали загубата на старите свободи, изродили се в беззаконие. Радвал се е че императорът се стреми да възроди древноримските добродетели, да възобнови старите култове, да внуши почет към паметниците на миналото. От тук и нотката на спокойно примирение в труда на Ливии, явно така е трябвало да стане, а би могло да бъде и по-лошо, ако не беше август. А как е оценявал императорът големия исторически труд, написан от него съвременник? Естествено, долавяла е критичните елементи, съдържащи се в него. полунашега. Полусериозно е наричал Ливий, помпеанец. Въпреки това го е уважавал и покровителствал. И то не само заради очевидните литературни достоинства на неговия труд. Владетелят на Рим е ценял преди всичко дълбокия патриотизъм, бликащо страниците на AB URB и Кандита. Ясно му е било, че всеки народ може да живее и да се развива само ако познава и обича миналото си. Когато изгуби уважение към него, народът загива, Както загива и човекът, ако се скъса нишката на паметта му или ако той се усъмни в стойността и смисъла на живота си. Част пета. Немезида, богиня на възмездието. Смъртта на грипа. На 6 март 12 година бяха обявени избори за върховен жрец, Велик Понтифекс. Презимата почина Лепит, бившият триумвир, който досега изпълняваше тази длъжност. Кандидатът беше само един, самият август. Въпреки това в столицата прииждаха огромни тълпи. Защото всеки гражданин желаеше да докаже лоялността си. Императорът спечели всички гласове и зае пожизнената магистратура върховен глава на римските религиозни култове. След главното командване на армията, наместничеството на, на най-важните провинции и народното трибунство, това беше четвъртият стълб на императорската власт. Две седмици по-късно, на 19 март, Започнаха традиционните тържества в чест на богинята Минерва. Те тряяха пет дни като весел празник на всички занеечии, към които причисляваха и лекарите и учителите. Тези дни бяха свободни и за това се очакваха с нетърпение не само от учениците, но и от самите учители, които получаваха за празника подаръци от родителите на момчетата. Но този път едно необичайно явление развали ведрото настроение. На небето всеки ден започна да се появява огромна огнена комета 115. Навсякъде твърдяха, че тя веща е страшни и необикновени събития. Почти едновременно с появата на зловещата поличба Дорим достигна новината, че грипа е тежко болен. И той, както и август, се върна в столицата през 13 година. Същата година през есента замина на север, край Сава, защото имаше известия за вълнение сред панонците. Но понеже със самото му пристигане на воинственият народ се укроти, през зимата Агрипа се върна в Италия. Чувстваше се зле, Затова отиде отида на бани край неаполитанския залив. Избра си един странен метод на лечение, къпеше се в горещо цет. Това оскори болеста. Когато Август стигна в кампания, неговият приятел вече беше мъртъв. Почина на 51 години и отново, както преди 10 години, след смъртта на Емарцел, по Апиевия път пое великолепно траурно шествие към Рим. Саркофагът беше изложен на форума. Самият Август произнесе надгробно слово, изтъквайки заслугите на покойния. Тлените останки бяха изгорени в крематориума на Юлиите и погребани в мавзолея до урната с праха на Емарцел. Тъй смъртта помири двамата съпрузи на августовата дъщеря. Три месеца след смъртта на грипа дойде на бял свят неговия трети син и внук на Август. Нарекоха го агрипа Апостумус, роден след смъртта на баща си. Друс край Елба, на, е беше достатъчно да се държат страх германите от Ватрейн, трябваше да бъдат напълно покорени под властта на римляните. Легионите трябваше да се укрепят край Елбис, голяма река в самото сърце на Германия. По този начин нямаше да е необходимо да се отбранява този отворен ъгъл на сегашната граница между Рейн и горното течение на Дунав. Задачата беше трудна. Но изпълнима. Наистина този район беше гори и населението, прочуто с воинствеността си, но германските племена нямаха единна организация. Те връждуваха помежду си и лесно можеха да бъдат подтикнати към взаимно избиване. Военните операции щяха да продължат няколко години, но окончателният успех беше сигурен. Такава беше позицията на императора. Изпълнението на големия план той възложи на помалкия си заварен синдрус. По това време той беше наместник на Галия, естествена база за бъдещите военни действия, а преди това, докато водеше битки в Алпите и по горното течение на Дунав, се бе проявил като добър пълководец. През лятото на 12 година, непосредствено след великолепните церемонии пред ултара на Рома и Август в Лугдун, друз замина за Рейн. Походът беше подготвен много старателно. Като използваха един пресъхнал ръкав на Рейн, построиха канал по който флотата стигна до езерото, наричано тогава Флевон, а днес Цундерзе. Фризите, които населяваха тези места, веднага застанаха на страната на римляните. Флотата стигна до морето и заплава на изток по край брега. Тя завзе остров Боркън, името му се запазило до наши дни почти без промяна – Боркум. При устието на река Амазис, днешната Емс, римляните разбиха корабите на бруктерите – а по-късно опустошиха северната част на страната на хауките. Навръщане корабите заседнаха в пличините, но фризите побързаха да им окажат помощ. Преследващата, 11 година, Друс отново премина Рейн. Сломи съпротивата на Саугамбрите, населяващи района на сегашния Рурски басейн. Стигна чак до земята на Херуските край Горни Везер, но не се прехвърли през реката, защото наближаваше есента. Навръщане покори херуските и саугамбрите, които се готвеха да го нападнат из засада, и създаде първите римски крепости от Рейн. Те образуваха верига от укрепления по край река Лупия, сегашната Липе. Това все пак бяха малки крепости. Главната опорна точка на римляните си оставаха твърдините и военните лагери до самия Рейн. Усилено ги разширяваха, и тогава, и през следващите години. Така се зародиха градовете. Процъфтяващи от времето на империята до наши дни Новиомагус, сега Нимвеген, Кастраветера, Ксантен, Опидум Озипетурум, по-късно Колония Грипинансис, сега Тьоун, Бона, Бон, Конфлуентес, Кобленц, Могунциякум, Майнц, Аргентурът, Страсбург. Дру се върна в Рим да прекара есента и зимата. Точно тогава почина Октавия. Тъй като беше женен за нейната дъщеря Антония, Друс произнесе над гробното слово. Урната с праха на любимата сестра на Август беше третата в Мавзолия. Походът срещу германите през 10 година беше кратък, защото Друс предвиждаше друг през следващата година. В Лукдун се състоя второ освещаване на ултара. В церемонията взеха участие самият император и Тиберий, по-големият брат на Друс. След това тримата се върнаха в Рим. През асента е началникът вече беше при легионите си които щяха да зимуват край Рейн. Тук сред войниците си на 1 януари 9 година Друс прие консулството за годината. През пролета отново се отправи към Германия. Този път покори хатите. Стигна до Везер, наричана тогава Визург, където разбихе руските. Премина реката и накрая, прав от римските пълководци, стъпи на брега на великата Албис, днешната Елба. На това място издигна паметник на победата и се върна. След много години старите войници от легионите му разказваха на по-младите си другари. Друз се канеше да продължи на изток, отвъд Елба. Но се изплаши от едно страхотно видение. Привидяла му се жена с нечовешки ръст, която му казала. «За къде бързаш, друзе? Не ти е писано всичко да видиш. Връщай се, защото не ти остава още много да живееш. Смъртта на Друс. Ти бери и завари брат си още жив». А беше препускал ден и нощ без отдих от Северна Италия, където го завари веста за нещастието. Пътувал бе през Алпите и през все още свободната Германия чак до река Сала. По пътя през вражеската страна го беше придружавал само един доверен водач. Последната заповед на умиращия друз беше – Тибери да бъде посрещнат в лагера с всички военни почести като военачалник на Дунаската армия и победител на панонците. Издъхна в присъствието на брат си на 14 септември 9 година, 30 дни след фаталното падане с коня. Друз отначало не отдаваше голямо значение на щупения си крак и не спря армията, връщаща се от Елба за Рим. Скоро състоянието му се влуши и войските се установиха на бивък за по-дълго, но положението вече беше неспасяемо. Друз умря едва 30 годишен, беше храбър в боя, великодушен към победените, непосредствен в държането си. Грижовен към войниците. Остави двама сина. по-големият, германик, беше на 6 години, а по-малкият, Клавди, който по-късно стана император, само на година. Офицерите пренесоха на ръце тлените останки на военачалника си от Сала Чак до Могунцякум, край Рейн. В този град, създаден от друс и днес наричан Майнц, се намираше главната квартира на Рейнската армия. Войниците искаха там да бъде погребан победителят на германите. Но Август реши друго, тлените останки да се пренесат в Рим. Траурната процесия прекоси Галия и Алпите. Сам Тибери вървеше отпред. Щом наближаха някой град, най-знатните граждани излизаха да ги посрещнат и поемаха саркофага от ръцете на офицерите. Август и Ливия очакваха процесията в Павия, град в северна Италия. Макар, че зимата започна рано и се случи мразовита, те предвождаха шествието чак до столицата. Във всички градове, през които минаваше пътят им, горяха траурни клади. Фрим се стече огромно множество. Друс се радваше на по-голяма популярност дори от Емарцел. Той импонираше на всички с снажната си фигура и със славата си на победител на най-мъжествените народи в Европа, печелеше сърцата със своята достъпност и либерализъм. Открито се обявяваше за пълно възстановяване на стария строй. Тибери произнесе слово за покойния си брат на форума, а август. В големия цирк на Фламинии императорът завърши речта си с молитва към боговете, нека внуците му Гай и Луци да бъдат като друз, а самият той да си отида от този свят като войн, както осиновеният му син. В мавзолея внесоха четвърта урна. Към Родос, Тиберий служеше вярно на втория си баща, императора. Докато друз волюваше с германите, той пороби панонците и далматите и премести границата към средното течение на Дунав, както друза изнесе към Елба. От тогава почти целият десен бряг на Дунав, от изворите до устието, беше римски. След смъртта на Друз Тиберий пое командването на Рейнската армия и два пъти, през 8 и 7 година, предприе победоносни кампании, в които подчини под римска власт земите между Рейн и Елба. В знак на признателност за тези заслуги през юни 6 година Тиберий получи властта на Народен трибун за 5 години, което се равняваше на признаването му за съвладетел на империята. Едновременно с това импературата обяви, че ще му повери управлението на изтока. След няколко дни Тиберий най-неочаквано се обърна към него с молба да бъде освободен от всякакви задължения, тъй като желая да се оттегли от обществения живот, да живее далеч от Рим и да учи риторика. Приятелите на Тиберий под секрет обясняваха, че той се оттегля точно сега, когато е навърха на славата и властта, само за да избегне в недалечно бъдеще разприта с подрастващите внуци на императора, с 14-годишния Гай и слуци, три години по малък от него. Общо известно е, че те ще бъдат наследници на Август и Тиберии благородно им отстъпва мястото, както някога Агрипа отстъпи на Емарцел. Решението на Тиберии изненада и оплаши императора. Наистина той не обичаше заварения си син, мълчалив и вечно намусен, но сега на всяка цена имаше нужда от помощ в управлението. Наближаваше 60-те, старите болки често се обаждаха, беше самотен. Преди 6 години беше починала грипа. Преди три години, Друс, преди две, през 9 година, добрият и верен приятел Меценът, след него, още същата година, си отиде и хораци. Така че освен Тибери, нямаше на кого импературата да се опре в управлението на огромната империя. А завареният му син беше в разцвета на силите си, на 35 години, и неведнъж вече беше доказвал изключителните си военни и политически способности. Не помогнаха нито молбите, нито опитите за оказване на натиск. Тибери, опорито държеше на своето. Когато работата се проточи, той започна да гладува в знак на протест. Силният му организъм издържа и импературата трябваше да отстъпи и да се съгласи с заминаването му от Рим. В края на годината, тибери се качи на един кораб в остия и се отправи към остров Родус. По-късно се оказа, че той не се е оттеглял поради благородните причини, за които говореха приятелите му. Изоставил берим от омраза към жената с която не можеше нито да живее, нито да се разведе. Това беше Юлия, дъщерята на Август. Юлия, всеки, който се запознаеше с дъщерята на императора, неговото единствено любимо дете, беше готов с възмущение да отхвърли оскърбителните клюки, които се носеха по ней на дрес. Защото Юлия беше не само хубава жена. Тя имаше и много чар, интелигентност и култура. Познаваше отлично литературата, беше устромна Непосредствена, отзивчива, макар че толкова години никой не се беше осмелил да каже на императора цялата истина, той все пак долавеше нещо, най-малкото ироничните усмивки. Ала всичките подозрения отпадаха и той дори се срамуваше от тях, щом погледнеше внуците си. Нямаше съмнение, че те са деца на грипа, негово живо копие. Успокоен, тогава си казваше, че дъщеря му наистина обича развлеченията, но няма никаква вина. И през смях казваше на приятелите си, «Моите две дъщери, Републиката и Юлия, ми създават много грижи». Беше наложил волята си на държавата и по същия начин искаше да диктува поведението на дъщеря си. Но това му се отдаваше по-трудно, защото Юлия имаше и женски над, и остър език, а и твърдия характер на баща си. Веднъж, когато Ливия се полеви в театъра са сериозни, солидни мъже, а Юлия с компания от Златната младеж – Август веднага изпрати бележка на дъщеря си. Погледни каква огромна разлика има между двете първи дами на държавата. Юлия му отговори, и моите момчета ще устареят заедно с мене. Твърде суров към себе си и близките си, Август не одобряваше прекалено на трофените жени. Веднъж Юлия влезе при баща си облечена много елегантно и веднага усети студени на вдържането му. На следния ден дойде със скромно и просто облекло. Императорът не скри задоволството си. Но Юлия не пропусна да отбележи. «Днес съм се облякла за тебе, татко, а вчера за мъжа си». И така, полушеговито, полусериозно спореха за маловажни неща. Затова пък август най-безогледно подчиняваше щастието на дъщеря си на своите лични и държавнически планове. В деня, когато се роди Юлия, той изпрати на майка и кратко скрибония писмо за развод, защото искаше да се ожени за Ливия. Едва ли на още в люлката сгоди дъщеря Сизантил, за сина на Антони. Когато тя стана на 15 години, а ужени за Емарцел, а две години по-късно, за Агрипа. Една година след смъртта на Агрипа и кратко бе заповядано да се омъжи за Тиберии. Това със сигурност е било план на Ливия, която се стремеше по този начин да свържа сина си с рода на Юлиите, дори с цената на личното щастие на Тиберии. Защото от няколко години той вече беше женен за випсания. Дъщерята на Агрипа от предишния му брак, имаше син на име Друс, обичаше и беше обичан. Заповядаха на Тибери да се разведе и да се ожени за Юлия, която той презираше. Прекалено добре знаеше колко верни са слуховете за нейната развратност, защото самият той, прекрасно сложен мъж, на времето беше обект на желанията на императорската дъщеря. Бракът бързо приключи с фактическа раздяла. Не беше редно той да отваря очите на императора. А от друга страна, не искаше да страда мълчаливо и да става смешен. Ето защо Тибери предпочете да напусне Рим. Двамата изгнаници. На, остров Родос Тибери живееше скромно. Беше се настанил в една вила извън града, посещаваше домовете на гърците и сам ги канеше. Участваше в спортни упражнения и игри, слушаше лекциите на прочути поети. Но съобразителните първенци на града не забравяха, че той е заварен син на императора. Един път, когато Тиберий изрази желание да посети болните, властите изкараха от къщите всички болнави и дори положивите, събраха ги в една зала и за по-голяма прегледност ги групираха по вида на заболяването. На Тиберий не му оставаше нищо друго, освен да се извини на бедните жертви на чиновническото раболепие, да ги увери, че той съвсем не е имал такова намерение и любезно си поговори с всички. Така минаваха година след година на този тих, прекрасен остров. А от широкия свят идваха различни вести. Луци, Домиция Хенобар поведе поведа легионите си от Дунав към вътрешността на Германия и пръв от римските военачалници прекрачи Албис. За да подобри административното управление на столицата, Август раздели града на 14 района. Внуците му, Гай и Луци, които беше осиновил, бързо се издигаха. Сенатът ги обсипваше с нови и нови почести. Говореше се дори... Че това ставало против волята на самия Август, който се оплаквал, че двете момчета са се възгордели. Но в тяхно лице всичките виждаха наследниците на престола и за това отдалеч гледаха да осигурят благоволението им. В пет година Гай облече мъжка тога, което означаваше, че навършил пълнолетие, и получи титлата Принцепс Ювентутис, предводител на младеща. На 5 февруари 2 година Август прие по молба на Сената и римския народ титлата Пейтер Патрии баща на отечеството. Същата година на 1 август той тържествено откри храма на Марс Ултор, за чието построяване беше дал обед преди 40 години на бойното поле при Филипи. Площадът около този храм носеше името Форум Августи. След това се състояха игри, каквито Рим не бе виждал до тогава. На арената на цирка пускаха 260 лъва, а после 36 крокодила. Бориха се няколко стотин гладиатурски двойки. В изкуственото езеро две флоти, на Атиняните и на Персите, водиха истинска морска битка. След три години, когато Луци навърши 15 години, и той като брат си получи мъжка туга и титлата «Принцепс Ювентутис», през есента на същата година се случи нещо, което падна като гръм от ясно небе. Юлия, единственото дете на императора, майка на Гай и Луци, Съпруга на Тибери бе пратена в изгнание. От тогава нататък трябваше да живее под строк надзор на Малкия, изгарян от слънцето остров Пандатерия край бреговете на Кампания. След заминаването на Тибери Юлия вече си позволяваше всичко. Мъкнеше се по цели нощи по улиците на града стълпа пияни младежи. На форума ставаха ургии. Разбира се, Ливия и тогава, както и преди, знаеше всяка крачка на тази жена, която тя ненавиждаше. Защото беше единствена дъщеря на Август и имаше синове, които преграждаха пътя на нейните синове към престола. С въпроса за оргиите и нейната развратност се преплета доносат за някакъв политически заговор. Тъй като между обожателите на Юлия беше синът на Антоний, Антони Антоний. Той израсна в дома на Октавия и с подкрепата на самия император стигна до най висши длъжности. А сега твърдяха, че се подготвил държавен преврат. Штом веднъж вече отвориха очите на императора. Той избухна в безумен гняв, още повече, че беше станал за смях с всичките си идеали за висока нравственост, за която воливаше от години. Юлия престана да съществува за него. Когато една нейна Рубиня се обеси от страх пред разследването, Август публично заяви, че би искал и дъщеря му да направи същото. Всички приятели на Юлия бяха арестувани. Някои, сред тях и Ил Антони, бяха осъдени на смърт, а други изпратени в изгнание. Много високопоставени лица се застъпваха за Юлия. За милост молеше дори населението на столицата, стигна се до смутове. Всички смятаха, че наказанието е прекалено сурово. Но август беше неумолим. Едва след пет години позволи на Юлия да се премести от Пандатерия в Реджио, град в на южната точка на Италия. В завещанието си обаче беше записал, че прахът на единствената му дъщеря никога няма да почива в Мавзолея. Заедно с Юлия напусна Рим и майка и кратко, бившата съпруга на Август, Скрибония. Тя също отиде на самотния остров. Двете жени, жертва на тиранията и дволичието на човека, който се представяше за защитник на морала и светостта на семейството, живееха самотни под унизителен надзор. Сред онези, които се застъпваха за Юлия, беше и Тиберии. Макар тя да бе причината за неговото изгнание, той смяташе че честа му налага да защити жена си. Но всички писма на Тибери по този въпрос останаха без отговор. Понеже проблемът Юлия вече не съществуваше, а едновременно с това беше изтекал петгодишният срок на трибунската му власт, Тибери реши да прекрати доброволното си изгнание. В едно писмо до август изтъкна, че желай да се върне в Рим по семейни причини. Импературът му отговори кратко, да не се грижи за онези, които толкова лесно изоставил. Това означаваше, че вратите на Рим са затворени и за Тиберии. Така на два острова, отдалечени на стотици мили един от друг, живееха двама изгнаници, чиято съдба така удивително се беше препляла. Тиберии и Гай Цезар Рим, 23 септември Привет, привет, мой Гай, мое най-мило магаренце, за което тъгувам толкова много, когато не е при мен. Ночите ми най-много жадуват да те видят в като днешния, онзи Гай който, където и да се намира в този ден, положителна е в добро настроение и здраве и празнува моя 63-ти рожден ден. Както виждаш, прекрачих общия за всички стари хора прак и навърших 63 години. Моля боговете да мога да прекарам в здраве и при всяко благополучие за републиката дните, които ме останало да изживея, и вие двамата да станете зрели мъже и да ме смените на поста 116. Така пише Август на внука си, който временно е негов осиновен син. От близо три години той е на изток и се учи да управлява империята. Штом разбра, че Гай отива на изток, Тибери реши, че е длъжен да отдаде почет на бъдещия владетел на света. Откакто август му забрани да се върне в Рим, Тибери живееше в тревога. Премести се във вътрешността на острова и избягваше срещи с хора и преди всичко с римляни, мнозина, от които се отбиваха на Родос, само за да изразят престорените си почитания пред падналото величие. Тибери замина за остров Хилс за да се срещне с Гай. 40-годишният мъж побеждавал многократно страшните панунци и германи, доскоро управлявал държавата заедно с императора. Тръпнеше пред мисълта как ще го приеме този 17-годишен хлапък, който още с нищо не се бе отличил и нищо не бе заслужил, но вече имаше всичко, беше определен за консул, за наместник на императора в изтока. За бъдещ владетел на империята, изгнаникът се върна на Родос още по-безпокоен по и нервен. Гай го прие много хладно. Явно в обкръжението на младежа имаше някой, абсолютно враждебно настроен към Тиберии. Този човек беше Марк Лули, преди години наместник на Галия, сега влиятелен съветник на младия Гай. От тогава работите на Тиберии вървяха от зле по зле. Август официално го уведоми за слуховете, че чрез бившите си офицери се опитвал да създаде настроения в легионите, които е командвал в миналото. Изплашеният Тиберий молеше да му бъде изпратен надзирател на Родос, който да следи всяка негова дума и действие. Той още повече се затвори, изостави дори ездати фехтовката, захвърли римското облекло и навлече гръцки дрехи. С това даваше да се разбере, че окончателно скъсва с политиката. Всички се отнасяха с презрение към изгнаника на Родос. В един град на Далечна Галия бяха съборили статуята му. Говореше се, че в обкръжението на Гай имало хора, готови да донесат на момчето главата на втория му баща. Сега единствената надежда на Тиберий беше майка му Тя с голяма мъка успя да склони Август да даде на сина и кратко нищо незначещата титла императорски легат. В същото време императорът недвусмислено показа, че бъдещата съдба на Тибери зависи изключително от волята на Гай. Така, в несигурност и уединение, изминаха 4 години които посеха дълбоко в душата на изгнаника подозрителност и ненавист към хората. Най-после дойде освобождението, позволиха му да се върне в Рим. На Тиберий помогна царят на партите. Край е Фрат. Макар че Гай не бързаше да отида веднага до голямата река, по която минаваше източната граница на империята, и първите две години прекара в Гърция, Мала Азия и Египет. Най-съществената причина за неговата мисия беше новият пърско-римски конфликт заради Армения. Царят на партите Фраат, който преди 20 години върна пленените в миналото бойни орли на легионите, вече не беше жив. Приемникът му, Фраат Ацес, не се чувстваше сигурно на престола, тъй като преки наследници на короната бяха големите синове на Фраат от първата му законна жена. Баща му, щом реши да направи свой приемник именно Фраат Ацес, доброволно предаде по големите му братя на римляните. По този начин искаше да предпази страната от вътрешни раздори и едновременно с това да даде на великия владетел на Запада ново доказателство за своето приятелство. Фратат се се страхуваше, че август ще настрои четиримата княза против него и затова веднага след като взе властта, започна да провежда антиримска политика. В това време почина царят на Армения Тигран II. страната избухнаха борби и спорове между двата лагера, единият от които беше на страната на партите, а другият – на страната на Рим. Накрая фраат Ацес успя да качи на престола Тигран III, който му беше верен, и да въведе в Армения парски войски. Пред младия гай стоеше трудна задача – да възстанови римското влияние в Армения и да промени настроенията на парския цар, и то по възможност без война. Разбира се, докато гай обикаляше източните провинции и привидно отлагаше уреждането на главния въпрос – между двете държави непрекъснато се водеше голяма дипломатическа игра и оживена размяна на ноти. Ала поразумение не можеше да се постигне, защото нито римляните се съгласяваха да предадат братята на Фраатацис в негови ръце, което беше равносилно да ги осъдят на смърт. Нито пък той имаше намерение да се откаже от Армения. Накрая Рим се реши да започне военни действия. През четири години от не, Гай, тогава консул, Спря Сирия и пое главното командване на Ефратската армия, готвейки се за поход на изток. В този момент с неочаквано направи предложение за лична среща с Гай и изясняване на всички недоразумения чрез преговори. В уречения час двете армии се приближиха до Ефрат. Царят на партите и синът на август отидоха на едно малко островче в реката, където пред очите на войските си започнаха преговорите. Текстът на окончателното споразумение не беше разгласен, но самият факт. Че през следващите дни Фраатацес направи посещение в лагера на римляните, а по-късно Гай отиде на Парския бряг, доказваше, че конфликтът е ликвидиран. По-нататъчните събития показаха какво е било основното съдържание на компромиса. Римляните се задължаваха да не използват братята на Фраатацес против него, а той оставяше Армения на собствената и кратко съдба. По време на приятелските разговори след официалната среща в Фраатацес, за да убеди още повече Гай в добрите си чувства, му предаде няколко поверителни сведения за продължността на Марк Лоли, неговия най-близък съветник, който още преди си безпечелил лоша слава с всевъзможни финансови злоупотреби. След няколко дни Лоли умря. Никой не можеше да каже нищо по-конкретно за обстоятелствата около смъртта му. След като Лоли бе разобличен, Гай погледна с други очи на отношението му към Тиберии. Затова, това стремежа си да възнагради изгнаника за годините на унижение и страдания, той изрази в писмо до август съгласието си за неговото връщане в Рим. Така през две години от не тибери Тиберий след 8 години отново видя столицата на света. Наистина императорът му разрешаваше да се върне при условие, че няма да участва в политическия живот. Но Тиберий най-малко държеше на това. Поляви се публично само по време на тържествената церемония. Когато облякоха в мъжка тога сина му от първия му брак – Друс. Преди да замине в изгнание, Тибери живееше в квартала Карине, в един палат, който преди това принадлежаше на Антони, а още попреди – на Помпей. Сега той се премести в скромна вила далеч от центъра на града – Несквидинския хълм в някогашните градини на Меценат. Там водеше тих и осамотен живот – смъртта на Луци Цезар. Скоро след безшумното и безславно завръщане на Тибери от столицата, потегли великолепно шествие, което се насочи към пристанището Фостия. Това беше свитата на Луций Цезар, който отиваше да инспектира западните провинции. Редно беше, щом брат му Гай вече управлява изтока, и този почти 20 годишен внук на август да свиква с бъдещите владетелски задължения. Корабът на Луций плаваше на север по край бреговете на Италия. Но когато наближиха устието на Родан, Трябваше да прекъснат пътуването и да спрът в Масилия 117. Момчето се разболя сериозно. Почина след кратко боледуване на 20 август две години от нея. Императорският дом, а заедно с него и цялата столица, и всички градове в Италия потънаха в траур. И отново, както преди години, през алпите към Рим бавно се точеше траурно шествие. Офицерите и първенците на градовете, през които минаваше пътят, Носеха на ръце тлените останки на момчето. Покрай другите почести сенатът постанови Луций да бъде погребан като цензор. Всички съсловия и градове се надпреварваха да изразят почитта си към преждевременно починалия и да покажат на август, че споделят мъката му. Доказателство за това е например запазеното до днес решение на градския съвет в Пиза. Понеже там се бяха заселили бивши войници на императора, градът се наричаше официално колония Юлия Обсеквен Пизана. На 19 септември съветът се събра на тържествено заседание в храма на Август на форума. Гай Канини и Сатурнин, един от двамата ръководители на колонията, изреди заслугите на Луци Цезар към държавата и дължимите му почести. По негово предложение съветът реши Гай Канини и Сатурнин заедно с комисия от 10 души да избере и купи за сметка на общината най-хубавото място в града. Там ще бъде издигнат ултар пред който всяка година на 21 август най-вишите магистрати в колонията в траурни одежди ще извършват жертвоприношения пред сянката на покойния. Жертвите ще бъдат черен вол и черна овца, украсени с траурни лентички. Върху всяко животно ще се излива кана с мляко, мед и зехтин. След жертвоприношението ще се поднасят дарове от частните лица, които ще хвърлят в плънтящата клада не повече от една свещ, факла или венец. На същото заседание беше решено в най-скоро време да се изпрати делегация при императора Цезар Август, баща на Отечеството, Върховен Понтифекс, упражняващ същевременно властта на Народен трибун за 25-ти път. Делегацията ще моли да се разреши на колонистите в Пиза да построят ултара и да принасят обещаните жертви в памет на Луци Цезар. Смъртта на Гай Цезар. По същото време Гай навлизаше в арменските планини. Тигран II който се качи на престола благодарение на партите, а напоследък преговаряше с Рим, почина. Страната отново избухнаха между особни борби. Според договора, сключен край Ефрат, партите вече не се месеха непосредствено в работите на Армения, така че Гай Цезар със своите легиони успя да качи на престола Ариобарзан, владетел на съседна Емидия. Когато римляните потушаваха възникналите тук там огнища на съпротива в Армения, при Гай се яви комендантът на някаква крепост, поиска поверителен разговор, давайки да се разбере, че знае къде са скрити царските съкровища. Когато го пуснаха при Гай, той го рани с меча си. Естествено, комендантът заплати за вероломството с живота си, раната на младия цезар зарасна, пострачен обаче се оказа нервният шок. Гай от край време беше с крехко здраве, а сега съвсем рухна. Сякаш заедно с кръвта от раната му беше изтекла и енергията, и желанието за живот. Омръзна му да управлява, да воюва, да взема решения. Волята го напусна, изпариха се всичките му амбиции. Обърна се към август с молба да му позволи да се оттегли от политическия живот и да се засели някъде Сирия, защото тази страна най-много му харесваше. Изплашен от неочаквания обрат на нещата, импературата трябваше да съобщи за решението на внука си пред Сената. Макар, че го направи с наболело сърце и с срам, той успя да го склони да се върне в Италия, нищо повече. Но по време на плаването по край южните брегове на Мала Азия Гай Цезар почина. Това стана на 21 февруари 4 години от нея. И отново, както преди половин година, към Рим се проточи траурна процесия. И този път Сенатът удостои покойния с всякакви почести. Към постановленията на Сената се присъединиха както и след смъртта на Луци, градовете на Италия. Сред тях беше и неизменно лоялната колония Обсеквенс Юлия Пизанорум. Само, че в този град различните групировки водиха толкова яростна борба по време на изборите за управа на колонията, че накрая Пиза остана без най-висшите си магистрати. За това съответното постановление беше взето на специално Общо събрание на съвета и всички жители. То гласеше, обявява се всеобщ траур от 2 април, Деня, в който пристигна веста за смъртта на Гай Цезар, до деня, когато пръхът му ще бъде положен в гробницата. Всички жители ще носят желейка и ще се въздържат от пиршества. Баните, храмовете и таверните ще бъдат затворени. Денят, в който умря Гай, ще се обявява вовеки за ден на траур, за нещастен ден. На този ден се забраняват жертвоприношения и обреди, публични приеми, игри, театрални и циркови представления. На този ден магистратите на колонията ще принасят жертви пред сянката на покойния, а също пред сянката на неговия брат Луци. На най-лично място в колонията ще бъде издигната арка с статуята на Гай в триумфални одежди, а до него ще бъдат поставени също така позлатени конни статуи на Гай и Луци. Щом бъдат законно избрани най-вишите магистрати, те официално ще представят това постановление на съвета на колонията, а след утвърждаването му ще го внесат в архивата. А за сега ще бъде упълномощен Тица Тулен Йинк, жрецът на култа към Август, младши жрец за жертвоприношенията на римския народ, заедно с делегацията да запознае императора Цезар Август, баща на Отечеството. Народен трибун за 26 път с решението и волята на всички жители на колонията. За тази цел трябва да му бъде връчен текстът на постановлението и да му се обясни сегашното положение в колонията 118. Спомени на Гай Велей Пътъркул. Офицер от Рейнската армия, Ц, Езер Август не се бави много. Същност изборът беше ясен. Посочи този, който превъзхождаше другите, искаше да постъпи така веднага след смъртта на Луци, още докато Гай беше жив, но го спря енергичната съпротива на самия Тиберий. Ала когато и двете момчета се отидоха от този свят, Август се наложи и трибунската власт даде на Тиберий. Макар той да се дърпаше както пред него, така и в сената, като го синови. Това стана по време на консулството на Марк Ели Катони и Сентии на 26 юни 757 година от основаването на града 119. Дори в един голям труд не бих могъл достатъчно добре да опише радостта, която обхвана всички този ден. Какви тълпи се бяха струпали? С какво въждаление хората вдигаха ръце към небето? Каква надежда възкръсваше? Надеждата за мир и вечност на нашата империя. Родината не позволи на своя защитник и страж да остане дълго столицата. Веднага го изпрати в Германия, където преди три години пламна голяма война. Точно по това време, аз, който вече имах чим военен трибун, започнах службата си в армията на Тибери и Цезар. Защото веднага след осиновяването му ме изпратиха в Германия като префект на конницата. По този начин наследих длъжността която някога бе изпълнявал моят баща. От тогава девет години непрекъснато като префект или легат бях свидетел, а доколкото ми позволяваха скромните възможности, и саратник на Тиберий Цезар в божествените му дела. При вида на Тиберий от очите на войниците потекоха сълзи. Преизпълнени с радост и ентусиазъм, те всички копнееха да го поздравят, всички искаха да се докоснат до ръката му. И не можеха да сдържат радосните си викове. Предводителю, отново те виждаме. Здрав ли си? Аз бях с теб, вожде, в Армения. Аз, Фреция. На мен ми дада отличие в страната на винделиките. На мен в Панония. На мен в Германия. Веднага навлязохме в Германия. Покорихме канинефатите, атуарите и бруктерите. Подчиниха ни се и херуските. Преминахме река Визурк и влязохме навътре страната. Тибери Цезар се нагърбваше с най-тежките и опасни задачи, а полеките оставяше на Гай Сенти и Сатурнин, легат на баща му. Кампанията продължи чак до декември и ние постигнахме много победи. Макар че Алпите бяха затрупани със сняг, Тибери Цезар бързаше към столицата да види любимия си баща. Но щом пукна пролет, отново бяхме в Германия. Тибери Цезар разквартирува армията на Зимен лагер почти в центъра на тази страна, при изворите на река Лупия. Добри богове, може ли изобщо да се опиша онова, което извършихме през лятото под командването на военачалника Тибери и Цезар? С бой си пробивахме път през всички земи на Германия. Победихме народ, който до тогава не знаехме дори по име. Подчинихме племето на халките. Покорихме лангобардите, народ, подив от обикновените германски диваци. А накрая стана нещо, за което дори не сме мечтали. Нашата армия извървя под бойните знаци 400 мили от Рейнчак до река Албис, където благодарение на щастието ни и грижата на военачалника предварително да се съгласува времето на потеглянето, към нас се присъедини флотата. Тя плаваше по край залива на океана, от морето, за което до тогава никой не беше чувал, пое една горе по течението на река Албис. След победите над толкова много народи тя беше натоварена с несметни богатства. В разказа си за тези важни събития не мога да наопиша и една понезначителна случка. Нашият лагер се намираше на левия бряг на реката. На другия лъщаха оръжията на младите войни на враговете ни, които се пръскаха при най-малкото движение и маневра на нашите кораби. Сред варварите имаше и един човек на почтена на възраст, високи, доколкото може да се съди по облеклото, един от най-знатните. Той се качи в една от техните лодки еднодръвки и като управляваше сам, Стигна до средата на реката. Оттам помоли да му разрешим да дойде на нашия бряг и да види Цезар. Позволихме му. Дойде с лодката си до брега и после дълго, мълчаливо гледа Цезар. Накрая каза: Нашата младеж се е побъркала. Когато вие, римляните, сте далеч, тя се прекланя пред вашето божествено величие. Но сега, когато сте тук, тя се бои от вас и не ви вярва. Ала аз, Цезаре, Благодарение на твоята милост днес видях боговете, за които до сега само бях чувал. Няма и не съм мечтал за пощастлив ден в живота си. Той получи позволение да докосне ръката на военачалника. После се върна в лодката си отплава, без да откъсва взор от Цезар, докато стигна на другия бряг. Цезар поведе легионите си към зимните лагери като победител на всички народи и земи, до които достигна. Връщаше се без загуби с цялата си войска. Само веднъж враговете се опитаха с хитрост да ни нападнат, но претърпяха поражение. И тази година, както и предишната, Тибери и Цезар бързаше към столицата едно-две-нула. Цената на триумфите. Старият болнав император не можеше да предвожда легионите в бой. Той на драго сърце отстъпи военните лаври на осиновения си син. Но столицата той имаше по-трудна и по-неблагодарна задача от разгроняването на германските войни. Откъде да вземе средства за издръжка на армията? С какво да покрие военните разходи? Как да балансира бюджета? От години вече по всякакъв начин се мъчеше да разреши тези проблеми. Благодарение на данъците от провинциите държавата имаше значителни доходи. Те отиваха предимно в главната съкровищница, наричана Ерариум Сатурни, защото се намираше в храма на Сатурн. С нея се разпореждаше сенатът а формално императорът можеше да черпи от това съкровище само по силата на съответни постановления. Постъпленията от собствените му провинции в местните съкровищници, наричани «фискове», август най често изразходваше веднага за текущи нужди, още преди парите да влязат в държавната хазна. Държавата често изпитваше финансови затруднения, тогава импературът прибягваше към личното си състояние, наричано «патримониум». Така с течение на годините той бе изразходвал около 600 милиона сестерци за нуждите на републиката. Основна причина за финансовите затруднения беше армията. Откакто престанаха гражданските войни, Август по всякакъв начин се стремеше към намаляване на въоръжените сили. Накрая остави в пълно въоръжение само 28 легиона, т.е. около 180 000 души, ауксилии, спомагателни отряди които наброяваха около 150 000 войници и 9 кухорти по 1000 души, както и личната си гвардия – преторианците. Общо това правеше към 350 000 войници, които трябваше да бъдат хранени, въоръжавани, награждавани, устройвани след завършване на службата. Преторианците служеше 16 години и получаваше годишно по 2800 сестерции, а след завършване на службата – 5000 сестерции. Заплатата на легионера възлизаше на 900 сестерци годишно. Той напускаше армията след 20 години служба и тогава получаваше 3000 сестерции, Спомагателните отряди във флотата служиха предимно войници от провинциите, които нямаха римско гражданство. Получаваха го след 25 години, когато напускаха редиците на армията. Всяка година империята трябваше да отделя за въоръжените сили 300 милиона сестерци. Вече беше невъзможно да се намали числеността на армията, без да възникна опасност за сигурността и границите на държавата. Най-големи бяха армиите на Рейн, Дунав и Ефрат. Значително по малки въоръжени сили се намираха в Испания, Северна Африка и Египет. Едната военна флота беше разположена в Неаполитанския залив близо до Нос-Мизан, а другата – в Равена. По малки скадри патрулираха по край на Южна Галия, в Черно море, а също край браговете на Египет и Сирия. През 6 години от нея, август, създаде така наречения Ериариум Милитаре Т.е. военна хазна. Това трябваше да бъде постоянен фонд за изплащане дължимите суми на войниците при завършване на военната служба. В началото самият император внесе в фонда 170 милиона сестерции, а по в него трябваше да правят дарения владетелите на васалните държави. Във военната хазна се насочваха и поступленията от други два източника. 5% от данъка върху наследствата и 1% върху стоиността от продажбите. Две причини накараха императора да въведе тези два данъка именно през 6 години от нея. Първо, засилваха се признаците на недоволство сред войниците, които не си бяха получили заплатата и наградата за отбита служба. Второ, именно през 6 години от нея се правеха приготовленията за голям поход срещу държавата на емаркоманите съсредище на територията на днешна Чехия. Гористи планини преграждаха достъпа до тази богата страна, където енергичният княз Емаробот въоръжаваше многобройна войска. Той вече държеше на бойна на нога 70 000 пехотинци и 4 000 конници. Обучаваше ги по римски образец. Наистина Емаробот официално заявяваше, че не иска война. И действително избягваше всякакви конфликти с Рим. Когато легионите бяха вече на Елба, той изтегли хората си. Заселени там, за да не дава възможност за сблъсквания. От друга страна обаче същия този ЕМА робот твърдеше, че ще защищава независимостта на страната си и приемаше всички, които по каквито и да било причини не искаха да се примирят с римското владичество. В обкръжението на Август и Тибери господстваше убеждението, че ликвидирането на държавата на Емаркоманите е безусловно необходимо. Страхуваха се, че поради самото си положение тази държава е опасна за римските владения в Германия и алпийските страни. Изработен бе план за атака от две страни. Легатът Гайсен и Сатурнин трябваше да поведе рейнската армия нагоре по течението на река Мен, днес Майн, проправяйки си път през Девствените гори. Дунавската армия трябваше едновременно с нея да тръгне под предводителството на Тибери от град Карнунт на Дунав, 121 Северна посока. Определено беше и мястото във вътрешността на страната на емркуманите, където трябваше да се срещнат двете армии. Но те никога не се срещнаха. Спомени на Гай Валей Пътъркул, офицер от Дунавската армия. Съ, адбата понякога отменя, а понякога само отлага реализирането на нашите планове. Тиберий вече беше подготвил зимните лагери край Дунав. Настъпвайки срещу емркуманите, ние трябваше да вървим още пет дни до техните предни отряди. На същото разстояние от неприятеля бяха и легионите на Сатурнин. След няколко дни двата корпуса трябваше да се срещнат на оговореното място. Тогава Панония, размирна и силна страна, внезапно се вдигна на уражие. Във въстанието се включиха и народите на Далмация и съседните земи. Римляните трябваше да пожертват славата в името на необходимостта. Опасно беше войските да навлязат във вътрешността на Европа и да оставят Италия беззащитна, когато врагът беше пред вратите и кратко, племената, които се вдигаха на борба срещу нас, наброяваха около 800 000 души. Годни да носят оръжие бяха около 200 000 пешаци и 9 000 конници. Тези огромни отряди се оглавяваха от изключително енергични и способни военачалници. С част от силите трябваше да нападнат Италия, с която граничаха близо до Тергеста 122 и на Опорт 123, друга част на Хлов Македония, а трето стана да брани собствените им селища. С най-голям авторитет се ползуваха трима военачалници Пинетос и още двама с едно и също име Батун. Всички панунци познаваха организацията и езика ни. Много от тях можеха да пишат и имаха значителна духовна култура. Затова те толкова на време и така бързо реализираха решението си да почнат война. Панунците изловиха римските граждани. Избиха нашите търговци и предприемачи. По отдалечените краища избиха до крак нашите ветерани. Завзеха Македония. Подлагаха всичко на огън и меч. Тази война предизвика такъв страх, че дори Цезар Август, преживял много войни и обикновено спокоен и уравновесен, сега бъл и потресен. Веднага се проведе нов набор. От всякъде бяха свикани ветераните. Задължиха и жените. И мъжете според имотното им състояние да дадат във войската освободените роби. Цезар заяви пред сената, че ако не се вземат енергични мерки, врагът може да стигне до столицата. Поискаха помощ от сенаторите и конниците. Те обещаха, но всичко това щеше да бъде напразно, ако нямаше вожд. Затова републиката поиска от август да повери защитата на границите на Тиберии. И в тази война на моята скромна личност и кратко било описано да се прояви. След като навърших годините, изисквани за зачисляване към конниците, следващата година щях да стана квестор. Но тогава, макар и да не бях още квестор, ме изравниха с сенаторите. Август ми повери командването на корпус. А другата година, когато станах квестор, не заминах за някоя провинция, а като императорски легат отново се озувах близо до Тибери. Какви безчетни вражески пълчища виждахме през първата година на войната? Чрез какви ли наумели маневри, благодарение на мъдростта на нашия военачалник, избегвахме яростния напор на техните обединени сили. Действайки с отделни корпуси, успявахме да изиграем неприятеля. В същото време гледахме как уверено и сериозно нашият военачалник урежда и въпросите, свързани с гражданското административно управление. Врагът така старателно беше обграден с гарнизони, че не можеше по никакъв начин да се измъкне и понеже беше лишен от запаси, отслабна и изпадна в бесилна ярост. В началото на зимата, която беше много сурова, Тибери беше вече в град Сийския. Тук определи легатите, а сред тях в мене, за отделните зимни лагери. През целият период на войните в Германия и Панония нямаше никой с моя чин, нито с по-висок или по-нисък, когато Тибери да обграждал с по-големи грижи приболедуване. Сякаш въпреки безбройните си задачи и отговорност, мислеше само за мене. Лектиката на военачалника служеше за всички. Аз самият съм е използвал. Неговите лекари се грижеха за здравето на всеки от нас. Можехме да се ползваме от личните му хранителни запаси и от принадлежностите му за баня. Самият той винаги яздеше. През летните кампании обикновено се хранеше заедно с поканените на неговата трапеза. Прощаваше на тези, които не спазваха дисциплината, стига това да не даваше лош пример. Често ни напътстваше, не прекаляваше смъмренето и много рядко наказваше. Следващото лято цяла панония започна да моли за мир. Само в Далмация още горяха огнищата на войната. Край река Батин многохилядната високомерна младешна панония, която до застрашаваше Италия, сложи оръжие. Сега ти се кланяше до земята пред нашия военачалник. От големите пълководци бе пленен само Пинетус, другият, Батон, се предаде. През есента армията победителка се върна в зимните лагери. Тибери постави начало на всички тези сили Марк Лепит. Сега военачалникът обърна оръжието и вниманието си към друга тежка задача – войната в Далмация. В тази кампания му помагаше моят брат, доказателство, за което е похвалата – Изказана му от самия Тиберий и от Август, както и най-високите почести, с които го удостои военачалника Триумфатор. В началото на лятото Лепит изведе войските от лагерите и потегли на поход, за да се присъедини към Тиберий. Пътят минаваше през земи, населявани от народи, които още не познаваха бедствията на войната и затова още бяха дръзки и диви. Лепит трябваше да се пребори и с тежкия терен, и със съпротивата на враговете. Громеше всички, които се изпречваха на пътя му. Опустошаваше нивите, палеше къщи, избиваше хора. Пристигна при Тибери радостен от победата, натоварен с плячка. Това лято ни донесе окончателен успех в онази голяма война. Перустите и десидатите, далматински народи, бяха почти непобедими сред непристъпните планини с дивия си дух и умението да се бият. Пътищата към тях изглеждаха непроходими. Тези народи се умириха чак тогава, когато бяха напълно унищожени, вече не само под предводителството, но едва ли не и с ръцете и оръжието на самия Тиберий. За какво не споменава Велей? П. Оследната крепост на далматинските възстаници беше Андетриум. В планините близо до днешния сплит. Римският легионер вече беше превзел покорил и смазал всички огнища на съпротива, но само до това гнездо сред скалите, отбранявано от самия батон. Не можеше по никакъв начин да се добере. Накрая самотната и постоянно штурмувана крепост се предаде. Батун прати при Тиберий най-напред сина си. Обявяваше капитулация и молеше единствено да му подарят живота. Гарантираха му лична безопасност и през нощта той дойде в лагера на римляните. На следващия ден го изведоха на централния плащ, Та всички войници да видят с очите си победения. Тиберии седеше на подиума. Дълматинският вожд, сломен и отчаян, вече не молеше за нищо. Беше готов да го посекат. Но Тиберий го заговори. Тогава Батон се застъпи за хората си, без изобщо да споменава за себе си. Накрая Тибери го попита. Коя е истинската причина за вашия бунт и за тази толкова продължителна съпротива? Батон отговори. Това е ваша заслуга на римляните. Какви хора пръщате да пазят стадото ви? Това не са пастири, не са дори кучета, а вълци. Тевтобургската гора, В. вълци изпръщаха не само в Панония и Далмация. Пет дни след окончателната победа, в началото на август 9 години от Ная научи за поражението на римската армия в Тевтобургската гора. Там беше загинал главнокомандващият побли Квинти Избити бяха три легиона, три ескадро на шест самостоятелни кохорти. Общо около 25 000 души. Обширните земи между Рейн и Елба, заволювани с толкова мъка и кръв от друзи тибери, бяха изгубени. Покъсно, когато разследваха причините за поражението, с пълна сигурност бе установено, че главната вина носи самият вар. Той беше истински вълк. Обичаше спокойствието и удобствата, но от всичко най-много обичаше парите. Той доказа това още като наместник на Сирия. В Рим се говореше, че влязъл в тази провинция като просяк в богаташка къща, а си отишъл като милионер от просешка колиба. В Германия вар управляваше и трупаше пари по същия начин. Изобщо не се съобразяваше, че тук хората и отношенията са други. На много места между Рейн и Елба римското управление беше по-скоро номинално. Тук още нямаше римски градове и гарнизони, не съществуваше мрежа от пътища. Всичко това те първа трябваше да се организира и строи, енергично, но и тактично, за да не предизвика съпротива сред воинствените народи, добре въоръжени, живеещи в трудно достъпни земи. А в това време Вар въвеждаше римската администрация и съдопроизводство така безогледно, сякаш се намираше страна, умиротворена от преди няколко поколения. Той налагаше на свободното население данъци и повинности, които биха предизвикали недоволство дори в отдавна покорените провинции. Понева във военните работи да беше проявил дълновидност и енергия. Той не държеше армията в бойна готовност, дисциплината отслабна. От главните сили бяха откъснати малобройни отряди за малките крепости във вътрешността на Германия, макар всеки да разбираше, че в случай на голямо възстание, тези хора ще бъдат пожертвани съвсем безсмислено. Безгрижието на Вар беше просто смайващо. Приятелски настроените германи неведнъж му обръщаха внимание че сред много племена става нещо лошо. В антиримски намерения обвиняваха най-вече Арминии, предводителя на херуските отвъд река Везер. Варпо срещаше с тях тези донесения. Твърдеше, че те са продиктовани от ненависта им към верния и сърдечен приятел на римляните. Та нали Арминии няколко години бе служил в римската армия и се бе отличил с храбростта си, получил римско гражданство и всеки ден седеше на трапезата на наместника. А кой най-настървено обвинява Арминии и разпространява слухове за някакъв заговор, подготвен от него? Разбира се, Сегест, негов съперник в борбата за влияние сред хируските, а не е тайна също, че Арминия отвлече Тиснелда дъщерята на Сегест. И тъй, каквото и да го съветваше Сегест, вар презрително вдигаше рамене. Той нямал намерение, както настояваше Сегест, да хвърли в затвора пристигналите в римския лагер германски военачалници. Вар можел предварително да каже какви ще бъдат резултатите от евентуалното разследване. Същност наместникът вече беше решил да вдигне армията от брега на Визург, за да сплаши едно от малките племена, които не проявяваха необходимото покорство пред новите власти. След като се справи с тази лека задача, тя ще се върне на зимен лагер край Рейн. Легионите потеглиха в определения ден. Германските военачалници, а сред тях и Арминии, Сърдечно се сбогуваха свар и си заминаха за селищата. Римляните се движеха в слабо познати области, обрасли с гори, хълмисти, на места заблатени. Налагаше се непрекъснато да секат дървета, да строят мостове, да запълват проломи. В похода участваха и семействата на много от офицерите, както и техните роби, обозите се точеха и забавяха придвижването. Улисани в работа, пренебрегваха необходимите мерки за безопасност. Ударът на германите се сгромоляса като гръм от ясно небе върху нестройната, разтегната, почти неспособна за бой колона на римляните. Въстанието се подготвяло отдавна и много старателно. Оказа се, че Сегест, на когото никой не вярваше, е казвал истината. В един и същи ден се хвърлиха в бой могъщите племена на херуските, бруктерите и хатите. Върху римските отряди, сковани в горите, се сипеха стрели и копия. Легионерите бяха безсилни пред войните, които ги покосяваха, скрити в непроходимите, мрачни горски дебри. Макар, че още първия ден загубите бяха значителни, римляните успяваха да се доберат до една голяма поляна. Там се установиха на бивък. Изгориха всичко излишно, за да вървят полесно. Но на следния ден отново навлязоха в гъсти гори, където беше невъзможно да се движат строй. От Отвсякъде ги поразяваха стрели. Отрядите страшно уредяха. Вечерта, когато спряха, бивакът беше значително по-малък от предишния. Дисциплината се разхлъби толкова, че никой не се погрижи за укрепването на лагера, както изисква правилникът. На третия ден мъченическият поход продължи. Но този път и природата не пощади измъчените, отчаяни войници. Развихри се страхотна буря. След проливния дъжд белатистата местност стана непроходима. Хората бяха мокри до кости, оръжието и дрехите им тежаха двойно. Намираха се в Тевтобургската гора. Безлюдна, страшна гора някъде между средното течение на Везер и горното течение на Емс. Тук римляните бяха обкръжени от всякъде, от врага, от гасталаците и мочурищата. Сега германите атакуваха в плътна маса останките от армията. В последния момент конницата се опита да се измъкне от обкръжението и да остави пехотинците на произвола на съдбата. Но маневрата не сполучи. Германите настигнаха бягащите и ги избиха до крак. Легионерите отблъскваха бесните атаки на бунтовниците с много усилия и без всякаква надежда за спасение. Още в началото на битката Вар беше ранен. От страх да не попадне жив в ръцете на германите, той се самоуби. Офицерите с най-висок Тримата легати на легионите последваха примера му. Войниците се опитаха да изгорят и погребат трупа на военачалника, но вече беше късно. Битката се превърна в Сеч. Накрая един от малкото оцелели офицери, префектът на лагерът сезони, обяви безусловна капитулация. Победителите бунтовници донесоха на Арминии отсечената глава на Вар и орлите на легионите. Заловените офицери принесоха в жертва на своите богове. Редниците разпънаха на кръст или ги погребаха живи, на други избодоха очите и им отсякоха ръцете. Ако някой е оцелял, е влачил жалко съществуване като роб на варварите. Арминия изпрати на Ема Робот главата на Вар като очевидно доказателство за победата си. Той пък е предаде на август като добросъседски подарък. Вар, върни ми легионите. Август всяка година до края на дните си отбелязваше печалната дата на това поражение. Той наведнъж говореше с Болка за трите легиона, за хилядите млади човешки същества, погубени от некадърността на военачалника Вар. При вестта за германското възстание, столицата изпадна в паника. Всички бяха сигурни, че победителите бунтовници ще преминат Рейн, ще увлекат със себе сигалите и ще нападнат Италия, изтощена от кървавите войни в Панония. Затова веднага започнаха да формират нови войскови части. Но наборът вървеше вяло. Всеки гледаше да се измъкне, както може, от изпращане на фронта. Носеха се невероятни слухове за силата и дивия нрав на германите. Трябваше да се вземат извънредни мерки и да се наказват страхливите потонци на Румул с конфискация на имуществото и дори със смърт. За защита на страната бяха призовани и освободените роби. Самия Рим бяха поставени силни стражи, а галите и германите, които се намираха в момента столицата, бяха депортирани на островите. Всички тези опасения бяха до голяма степен проувеличени. Колко лесно можеха да бъдат отблъснати и колко наорганизирани бяха ордите на арминии. Се вижда от отбраната на едно от укрепленията край река Лупия, т.е. от дясната, германската страна на Рейн, построено още от рус. Веднага след битката в Тевтобургската гора, германите в плътна маса обсъдиха това укрепление. Защитниците бяха шепа хора, укрепленията слаби, само ограда от колови и валове. Римляните разполагаха със скромни хранителни запаси, които трябваше да делят с жените и децата. Въпреки това римските войници няколко месеца отблъскваха всеки штурм. Накрая, когато по-нататъчната отбрана стана невъзможна поради глада, през една зимна нощ те напуснаха укреплението и с оръжие в ръка си пробиха път към Рейн. Граничната река се защищаваше само от два легиона. Едва през пролета на 10 години тук дойде Тиберий и докара хранителни припаси чак от Италия. Осиновеният син на императора остана тук две години. Той подсили граничната стража и разшири системата от укрепления на левия бряг. Германите дори не се опитаха да минат през реката. Затова пък самият Тиберий на два пъти, през 11 и 12 години от нея, предприе далечни походи във вътрешността. Придружаваше го германик, Синът на починалия преди 20 години друс, а по-късно, когато тибери си замина, той пое командването на Рейнската армия. И двата похода бяха организирани по всички изисквания за сигурност. Обозите бяха ограничени до минимум. Тибери заставаше на моста и лично проверяваше дали колите не са претоварени. По време на кампанията самият той често спеше и ядеше на голата земя като простите редници. Спазваше желязна дисциплина. Ако обстановката пораждаше и най-малко съмнение, нареждаше нощем да го будят всеки час. Заповеди издаваше само писменно. Римляните опустошаваха земята на германите безнаказано, защото победителите на Варсе бяха изпокрили в дънгорите, които пък римляните предвидливо избягваха. Тъй мина кризата. Опасността от нашествие в Галия беше избегната. Но никой вече не мислеше отново да завладява страната между Рейн и Елба. Това би било голямо напрежение за империята, за нейната економика и армия. От друга страна обаче за Рим беше въпрос на чест и престиж да си запази земите, веднъж вече поставени под негова власт. Изходът от тази дилема беше прост. Германия се наричаше една широка ивица от Галия по левия бряг на Рейн. Тъй, че провинциите на римляните не намаляха. Август до Тиберии. Много съм доволен, мой Тибери от организацията на лятната кампания. Мисля, че при толкова трудности и толкова нисък дух на войниците, никой нямаше да свърши работата по-добре от тебе. Всички, които са те придружавали, признават, че този стих сякаш е написан за тебе. Със своята бдителност един човек спаси републиката ни. Много ми липсваш, ти бери, когато трябва да вникна по-дълбоко в нещо или когато съм обезпокоен. Тогава изведнъж ми идва на ум един стих на умир. Ако той беше с мен, щяхме да излезем живи от пламъците, защото е умен човек. Нека боговете ме накажат, ако не ме побиват тръпки, когато чуя или прочета, че си изтощен от постоянните трудности. Моля те, пази се! Ако научим, че си се разболял, това ще ни сломи, и мене, и майка ти. Цялата държава на римския народ ще изпадне в беда. Няма значение как ще се чувствам аз, ако ти не си здрав. Моля боговете да те запазят и да ти дават здрави сега, и занапред, ако още не са намразили на пълно римския народ едно две 4. Публий овиди на зон към своите читатели. Р. Оден съм в Сулмуна. В този град има много потоци следена вода, намира се на 90 мили от Рим. Роден съм в същата година, когато двамата консули загинаха от еднаква смърт едно две 5. Семейството ми, ако това изобщо има някакво значение... Още от прапрадядо ми се числяше към конниците, т.е. порождение, а не по милост на съдбата съм римски конник. Аз не съм първото дете, имах брат, по-голям с една година, но и двамата сме се родили на един и същи ден 20 март. Грижовните ни родители ни дадоха да се учим още малки, а скоро след това ни пратиха в Рим при прочути учени мъже. Брат ми от най-ранна възраст се интересуваше от риториката. Беше роден за мъжествените словесни схватки на форума. А мене още като момче ме привличаха небесните тайни и музата тайно ме тласкаше да творя. Баща ми често казваше, защо се захващаш с безполезни неща? Та дори умир не оставил състояние. Съгласявах се с него. Захвърлях целия хеликон и се опитвах да пише проза. Но песента сама извираше и каквото и да пишех, то се превръщаше в стих. Времето течеше, но усетно се изнизваха година след година. С брат ми облекохме по широки мъжки тоги, общити с Пурпур. Но старите ни увлечения си останаха. Брат ми почина на 20 години. С него сякаш загубих част от самия себе си. Получих първата длъжност, достъпна за млад човек, станах член на комисията на тримата. Но не влязох в сената. Това би било прекалено голямо бреме за силите ми. Не бях достатъчно издръжлив, умът ми не беше навикнал на труд. Всъщност нямах особени амбиции. Музите винаги са ме насърчавали към спокойна почивка, към което душата ми и без това се стремеше. Почитах и уважавах съвременните ми поети. Всички тогавашни гадатели смятах за богове. Мацер, вече в напреднала възраст, често ми четеше своите поеми за птиците, за отровните змии, за лековитите билки. Неведнъж пропорции ми е декламирал за любовната си страст. Бяхме приятели. Поддържах тесни връзки с Понтик, който се прочул с една епопея, и с бас, известен съмбическите си стихове. С удоволствие слушах стиховете на Хораци, богати на Рими, той свиреше на италийска лютня песни, изпълняваше ги изкусно. Вергилий само бях виждал. Ревнивата съдба не ми позволи да се сприятеля Стибул. Той беше приемник на Гал, след него идваше пропорции. Аз, по хронологичен ред, бях четвърти. И както аз почитах по старите, така и мен ме уважаваха по-младите. Музата ми бързо се прочу. За първи път декламирах свои стихове, още когато едва започвах да си подрязвам брадичката. Възпявах град Корина. Името е измислено. Пишех много, но онова, което смятах за несъвършено, хвърлях в огъня, защото той най-добре поправя. Когато заминавах в изгнание, също изгорих някои произведения, които може би, щяха да намерят признание. Сърцето ми е меко и податливо на стрелите на Копидон, лесно се вълнува. Но макар да бях такъв и макар и най-малката изкрица да ме разпалваше, за мен не се чуваха никакви клюки. Още като момче ми намериха съпруга, нито достойна, нито пък годна за нещо. Бракът ни не трябва дълго. Следващата съпруга не можеше да бъда обвинена в нищо, но кратко време дели ложето с мене. Третата, с която живях дълги години, понесе и бремето да бъде съпруга на изгнаник. От двата брака на дъщеря си имам две внучета. В това време баща ми вече бе извървил своя път. Живя 90 години. Плаках не по-малко, отколкото той би плакал за моята смърт. Малко по-късно погребахме и майка ми. И двамата бяха щастливи, защото си отидоха преди моето наказание. И аз съм щастлив. Защото те не виждат страданията ми, защото не съм им причинил болка. Но ако от мъртвите остава нещо, освен името, ако някаква едва забележима сянка избяга от пламъка на кладата, а слухът за мене достигне до духовете на родителите ми и моето провинение е известно отвъд стикс. Тогава знайте и ми повярвайте, аз не искам да ви лъжа. Причина за моето изгнание е една грешка, а не престъпление. На сенките това им стига. А сега се връщам към вас които желаете да научите историята на живота ми. Най-хубавите ми години вече минаха, а победоносният конник в Олимпия вече 10 пъти от деня на раждането ми бе вземал на гради, когато гневът на оскърбения владетел ме прати да търся град Томи 126 на левия бряг на Черно море. Причината за моята гибел е известна на всички, тъй че не е необходимо сам да обяснявам. След дълго скита не стигнах до земя, която граничи с арматските гети, въоръжени слъкове. Тук, макар наоколо да звънти оръжие, о, горе с научаст, доколкото мога, се разтошавам с песни. Защото тук нямам никого, пред когото да ги прочета, и все пак по този начин си прекарвам и убивам времето. Благодаря ти, музо, че все пак живея, че не са ме сломили трудностите, че още не ми е дошло до гуша мъчителното съществуване. Ти ми даваш отеха, ти си отмора, лекарство, водачи и другар. Ти ме пренасяш от Дунав на Хеликон на твоята свещена планина. Благодарение на тебе още приживе, нещо, което не се случва често, аз изпечелих известност, каквато обикновено се постига след смъртта. Зависта, която обикновено преследва съвременниците, не е докоснала нито едно от произведенията ми. Нашият век е дал големи поети, но читателите винаги са били благосклонни към моя талант. Аз самият поставя мнозина над себе си, казват обаче, че не им отстъпвам. Творбите ми се четат по целия свят. И ако има нещо вярно в предсказанията на гадателите, дори още сега да умра, няма да се отида напълно. Все едно дали дължа славата си на човешката доброжелателност или на своите песни, на теб благодаря, читателю 1.27. Юлия, внучката на Август. Римлянинът, съвременник на увиди, е знал причината за изгнанието му, защото случаят живо се е коментирал от всички. Днес ние можем само да правим предположения. Без съмнение поетът до голяма степен сам си бил виновен. Навлякал си недоволството на императора с писането на прекалено неприлични и поради това много популярни малки поеми. Като известната поема «Изкуството на любовта» или още по-фриволната «Лекарство за любов». Въпреки това вероятно би си живял безгрижно в любимия Рим до края на дните си, ако не се е заплел в историите изгромолясването на нещастната Юлия, внучката на Август. Едно е сигурно, двамата са осъдени на изгнание по едно и също време, през 8 години от не Юлия, тогава на 27 години, била въдворена на островчето Тример близо до Адриатическия бряг на Италия, а побелелият вече поет бил изпратен край Черно море. Овиди със сигурност не е бил любовник на Юлия. Достатъчно било, че е един от близките и кратко познати. Юлия като майка си обичала развлеченията. Строгият император вече от години се дразнел от прищевките на внучката си, от склонността и кратко към излишество и лукс. Но Юлия не е виновна, че мъжът и кратко Луци, Емили и Павел се включил в заговор на група «Аристократи срещу Август». Заговорът бил разкрит. Павел заплатил с живота си за престъпните си замисли, а съпругата му отишла в изгнание. Скоро се върнала но само за да предизвика на гняв на август с разпознатия си живот. При второто си заминаване в изгнание, на остров Тример, тя била бременна, макар и вдовица от няколко години. Императорът заповядал да убият детето веднага след раждането му. Юлия, както някога и майка и кратко, никога повече не се върнала в Рим. Умряла на скалистия остров след 20 годишно изгнание. Разговорът на остров Планазия Заминаването на Август за Планазия, малко островче на подзилва, наречен днес остров Елба, се пазеше в пълна тайна от всички и най-вече от Ливия. От приятелите му го придружаваше само един, поблив Аби Максим, а прислугата беше подбрана много старателно. От пет години и нещо на остров Планазия живееше под военна охрана внукът на императора Агрипа Постум. През 4 години от нея, когато Агрипа беше на 16 години, Август го синови заедно с Тиберии. Но не измина и година, и момчето беше пратено на самотното островче. Тази присъда на август беше потвърдена със специално постановление на сената. Всъщност, макар и само поради младостта си, Агрипа не би могъл да има каквато и да било истинска вина. Никой не знаеше с какво провинение си е навлякал наказанието, което се равняваше на гражданска смърт, и то в момента, когато едва навлизаше в живота. Хората се шегуваха че на императора не му харесвало увлечението на Агрипа по гимнастиката и Риболова. Уш момчето казало веднъж, че цялото състояние на баща му е негово. Голяма простъпка, но кой би се отнесел сериозно към нея? Истинската, единствената и напълно достатъчна вина на Агрипа беше, че в жилите му тече кръвта на Август, кръв, от която нямаше дори капчица в жилите на Тиберии. Така искаше Ливия, така за доброто на империята постъпи Август. Тибери беше опитен военачалник и държавник, а грипа още имаше жълто около устата. Кой може да гарантира, че ще се окаже добър владетел? Висшите държавни интереси изискваха да управлява само един, а този един не можеше да бъде внукът на императора. Когато гневът на Август се стовари върху главата на Юлия младша, наливия и кратко хрумна да погуби и брати кратко. Но след няколко години и старецът Август, който се готвеше да напусне земния свят, вече гледаше другорече на много неща. Той съжаляваше за тази своя стъпка. И за това замина за планазия. Фаби, който единствен от приятелите на Август беше участвал в това пътуване, след завръщането си сподели само с един човек, с жена си Марция. Разбира се, Фаби не беше чул целия разговор между дядото и внука, но беше достатъчно и това, което бе видял. Прегръдките и сълзите по лицата на двамата, някакви намеци за нова среща. Един ден Фаби влезе в двореца и както обикновено поздрави. В отговор чу само една дума – «С Богом!» Той разбра и веднага се отиде. След няколко дни умря, говореше се, че се самоубил, но работата не свърши с това. Ливия не забрави за таинственото пътуване на мъжа си до самотното островче. Последни дни, през 14 години от нея е импературата напусна Рим едва в началото на юли. Непрекъснато го задържаха някакви работи, а той на всяка цена искаше поне до Южна Италия да изпрати Тибери, който се отправяше за Илирия. Накрая, когато му докладваха Бог знае кой поред въпрос за разрешаване, той викна нетърпеливо. Каквото и да ме задържа, повече няма да стоя в Рим. Това бяха пророчески думи. Заедно с Тибери и свитата си Август замина за Стура, пристанище на юг от Рим. Там корабът вече го очакваше. Понеже призори излезе по пътен вятър, потеглиха много рано. Незгодите на пътуването веднага се отразиха на стареца и той започна да се оплаква от стомах. Плаваха бавно на юг, като се отбиваха в крайбрежните градчета. Накрая слязоха на остров Капри, който август преди години бе купил от общината на град Неапол. Там си бе построил разкушна вила, където с удоволствие прекарваше почивката си. И сега спря там за 4 дни. Остави на страна всички грижи и проблеми. Беше в настроение, забавляваше се и се шегуваше. С особено удоволствие наблюдаваше игрите и веселбите на гръцките момчета, жители на островчето. Даде им дори огощение, раздаваше лакомства, караше ги да се държат свободно. На един август замина за Неапол, където гледа няколкодневните спортни състезания, които жителите на града уреждаха всеки пет години в чест на императора. Но отново се почувства зле. Въпреки това заедно с Тиберий се отправи на юг и го изпрати чак до Беневент. Навръщане състоянието му отново се влуши. Трябваше да прекъсне пътуването си и да спре в кампанския град Нола. Ливия веднага прати да извикат Тиберий. Той завари императора вече съвсем отпаднал. Беше в пълно съзнание и можа да проведе дълъг тайен разговор с приемника си. Беше 19 август. Август попита дали народът по улиците вече се безпокои. После поиска огледало и нареди да му оправят косите. Позволи на приятелите си да влязат. Попита ги, как смятате, добре ли изиграх комедията на живота? И завърши с гръцкия стих, който актьорите обикновено произнасят в края на представлението. И понеже играхме хубаво, ръкоплескайте всички и ни изпратете с радост. Стаята са опразни. Остана само Ливия. Съобщиха, че са дошли пратеници от столицата. Август заповяда да ги въведат и взе да разпитва как е малката дъщеря на Друс, която напоследък боледуваше, но силите вече го напускаха. Може да кажа само още на Ливия, която го целуваше. Живей и помни нашия брак. Бъди здрава, умря спокойно, без да усети никаква болка. А винаги бе желал точно такава смърт. Ливия, да... Окато импературът изпускаше сетния си дъх, към остров Планазия плаваха два кораба. На единия от тях се намираше верният тропна на грипа – Клеменс. Той искаше да спаси господаря си с сила или с хитрост и като се възползва от смърта на август, да му си гори полагаемото му се място в държавата. А най-малкото – безопасност, но Клеменс успя да наеме само обикновен търговски кораб. Затова това бързият военен кораб го изпревари. Когато той пристигна на острова, офицерът, който командваше стражата на Агрипа, вече беше получил запечатано поверително писмо. Няколко дни по същият офицер съобщи на Тибери, че заповедта е изпълнена, а агрипа е мъртъв. Наистина, както по-късно разказващо същият офицер, дори центурионът, коров човек и добър секач, не бил на себе си, когато трябвало да убие младежа. Без без оръжие и нищо неподозиращ. Мисля си, че този кораб е донесъл заповед за връщането му в Рим. Тибери посрещна съобщението на офицера с истинска изненада и възмущение. Никога не съм издавал такава заповед. Виновникът за убийството ще отговаря пред Сената, но никога повече не се върнаха на този въпрос. Някой много влиятелен обърна внимание на Тибери, че Сенатът не е място за разглеждане на такива деликатни въпроси. Едновременно с това се разнесуха слухове, че Август сам е наредил веднага след неговата смърт да убият внука му. Покъсно дори Тибери намекваше, че било точно така. Ливия тържествуваше. Беше отстранен и последният потомък на Август и на Великия грипа. Преди 50 години тя бягаше с малкия си син от палачите на Октавиан. Плачът на детето едва не издаде родителите му. Днес това дете, нейният първороден син, е господар на света. Получив наследство онова, за което Октавиан години наред се беше борил с неимоверни усилия, заради което извърши толкова убийства, проля толкова много кръв. И за какво му беше на Октавиан тази власт, за кого създаде империята? Единственото му дете Юлия живее в мизерия и унижение в малко градче на края на Италия. Всъщност, скоро и тя ще си отида от този свят. Това е решено. Внучката му прекарва дните си самота на едно забравено от всички островче. Агрипа умря. Наследник на август ще бъде Тиберий, син на онзи Тиберий, който преди 60 години на заседанието на сената на 17 септември предложи да бъдат наградени убийците на Цезар. Заседание на сената, свикано от Тиберий Юли Цезар, което му дава власт на народен трибун за 14 път, август, 14 години от нея. Изватки от протокола. Тибери и Олий Цезар влиза в заседателната зала заедно с сина Сидрус. Двамата са в тъмни тоги. Сядат на местата, определени за консулите. Единият консул сяда на пейката на претурите, а другият – на пейката на народните трибуни. Двамата са в сенаторски тоги, но без пурпурна обтука, в знак на траур. Сенаторите заемат обичайните си места. По-голямата част от тях са в тоги на конници, също в знак на траур. Има предложение за освобождаване на Тиберий и Юлий Цезар от греха, който си навлякал, понеже се докосвал до останките на императора Цезар Август, когато ги ескуртирал от Нола до Рим. Предложението се приема. Тиберий и Юлий Цезар започва реч за почестите, които трябва да бъдат отдадени на покойния му баща. Синовната болка не му позволява да продължи речта и той дава текста на сина си Друз да продължи по-нататък. След като прочета речта... Друз обявява и завещанието на император Цезар Август, пазено и донесено от весталките, както и четири други запечатани свитъка. Свидетелите, които са присъствали при написването и подпечатването на завещанието на 3 юли предната година, проверяват печетите и потвърждават тяхната автентичност. В предверието на заседателната зала печатите се проверяват от свидетели, които не влизат в състава на сената. Завещанието е отворено и връчено на Полибии. Освободения роб на император Цезар Август, за да го прочете. То започва с думите. Понеже жестоката съдба ми отне синовете гай и Луци, нека наследник на две трети от всичко, което имам, да бъде Тибери Юлий Цезар. Ливия получава една трета от наследството и бива усиновена синове на на император Цезар Август. Ако първите наследници не могат или не искат да приемат наследството, като следващи наследници са посочени, друс, синът на Тибери и Юлий Цезар. Не една трета от имуществото, а на останалите две трети Германик и неговите синове. Ако другите наследници не могат или не искат да приемат наследството, трети наследници трябва да са подалечните им роднини или поименно определени на известни граждани. Наследството е обременено с дарения. За държавното съкровище 40 милиона сестерци, се за всяка от 35-те по 100 сестерци, се за да бъдат раздадени на народа. На всеки войник от градските кохорти по 500, а на всеки легионер по 300 сестерци. Парите за тези цели вече са отделени на страна. Тези дарения, както и останалите в полза на частни лица, трябва да бъдат изплатени в продължение на една година. Император Цезар Август потвърждава, че след изплащането на даренията наследниците ще получат не повече от 150 милиона сестерци. За това скромно завещание той се оправдава с бедността си. Наистина през последните 20 години е получил по завещания от приятели общо около 400 милиона, но всичко това, както и двете наследствени родови имения, е използвал за нуждите на републиката. В края на завещанието се разпорежда да освободят част от робите и посочва имената им, другите стават собственост на наследниците. Накрая предупреждава, че прахът на двете юлии, на дъщеря му и на внучката му, никога не може да бъде положен в мавзолея. След личното завещание последователно прочитат четирите свитъка, които съдържат. Първият напътствие относно погребението. Вторият списък на подвизите на император Цезар Август и заповед този текст да бъде издълбан върху две бронзови плочи и да бъде сложен пред Мавзолия. Третият списък на въоръжените сили на империята, данни за финансовото състояние на държавата, имената на освободените и на рубите, които отговарят за щитоводството. Четвъртият Общи указания за ръководство на държавните работи в бъдеще. Импературата особено препоръчва да не се освобождават много роби, за да не би простолюдието с чужд происход да залее Рим, да не се дава твърде щедро римско гражданство, за да не би да разликата между римляните и покорените народи. Ръководните функции да се поверяват на разумни и енергични хора, но винаги под формата на колегии, за да не може никой да има голяма власт. Да се ограничат със сегашните владения на империята и да не разширяват границите и кратко излишно, понеже това ще затрудни отбраната. След прочитането на свитъците пристъпват към разисквания относно почестите, които трябва да се отдадат на покойния. Прави се предложение погребението на император Цезар Август да се извърши на държавни разноски. Предложението се приема единодушно. По-нататък сенаторите правят други предложения. Пред погребалното шествие да носят статуята на богинята на победата, която император Цезар Август бе заповядал да се постави в заседателната зала на сената. Траурната процесия да мине през триумфалната арка, а синовете и дъщерите на най-знатните граждани да пеят погребални песни, пред царкофага да се носят надписите с титулите на законите, чието автор е император Цезар Август и имената на покорените от него народи. В деня на погребението в знак на траур всички да свалят златните си пръстени и да сложат железни. След изгарялото на тленните останки жреците от най-висшите колеги да съберат костите на покойния от пепелта. Името Август да се даде на месеца, наричен до тогава септембър септември Защото през този месец е роден император Цезар Август. Целият период от раждането му до смъртта да носи официалното название Сесам Удастом 1.2.8. Тиберий Юлий Цезар заявява становището че не всички предложени начини за оказване почет към паметта на баща му са подходящи и съветва Сената повечето от предложенията да бъдат отклонени. Същевременно предупреждава срещу евентуални смутове, както при погребението на Божествения Юлии, когато останките му бяха изгорени на форума. Съобщава, че ще бъде издадено съответно възвание към народа. Заседанието се закрива 129. Разговори между обикновените хора. К. Ордони от войници обградиха улиците и площадите, по които трябваше да мине траурната процесия, а зад тях неудържимо на напираха тълпите. Шествието тръгна от Палатинския дом на август, където бяха изложени тленните му останки, към форума. Саркофагът беше поставен пред храма на Божествения Цезар, изработен бе от злато и слонова кост, покрит със златотъкано пурпурно покривало, което изцяло покриваше тялото на мъртвеца. Восъчното копие на императора беше облечено в тържествени одежди. Друга статуя на Август беше поставена в колесница, а трета, позлатена, беше изнесена от заседателната зала на Сената. Носеха също така статуи и посмъртни маски на всички предци на императора, чак до Румул. Липсваше само изображението на втория му баща, Цезар, защото той, като бог, не можеше да бъде третиран наравно с простосмъртните. Накрая идваха фигури символизиращи всички покорени народи. Тиберий произнесе реч пред храма на Цезар, а Друс малко по-далеч, северната част на форума. След това процесията се опъти към Марсово поле. Сенаторите занесоха тленните останки до мястото, където трябваше да бъдат изгорени. Това беше кръгъл площад зад мавзолея, за поле. Цялото шествие обкръжи вече приготвената погребална клада. Войниците вървяха в пълно бойно въоръжение. Много от тях хвърляха бойните си отличия върху кладата. Подпалиха ацентурионите. Штом пламъците изгаснаха и жартистина, Ливия и най-знатните от конниците събраха костите на август и ги сложиха в урна. После я поставиха в мавзолея, а в това време хората си говореха. За великолепието на погребението, за предопределението на съдбата, за самия император. По странно стечение на обстоятелствата, той бе умрял в същата къща и дори в същата стая, в която издъхна и баща му Октави. Още по-учудващо бе, че умря в същия ден, в който преди години за първи път получи титлата император. по я получава още 21 път. А консул беше 13 пъти. Други, поразумни, се опитваха да дадат оценка на Август и неговото управление. Едни твърдяха, че към гражданската война готласна синовната обич, привързаността към бащата Осиновител, а също и положението в републиката застрашена от анархия. Той правеше отстъпки на Антоний и Лепит, само за да ги склони да му помогнат в отмъщението за смъртта на Цезар. Но когато Лепит затъна в гнусни дела, а алчният Антоний вървеше към собствената си гибел, тогава единствено спасение за разкъсваната от вътрешни борби държава стана едноличната власт. Но като въведе новия строй, Август не го нарече монархия или диктатура, а принципът. Сега империята се разпростря до океана и до големи далечни реки. Легионите, провинциите, флотата, всичко това се направляваше умело от една ръка. По отношение на гражданите се спазва законността, а изискванията спрямо съюзните страни са умерени. Столицата е пълна с великолепни сгради. Всички се радват на благодатния мир, но мнозина бяха на друго мнение. Синовната обич и защитата на републиката от анархията – това са само фрази. Октавиан подстрекаваше ветераните от жажда за власт и си създаде частна армия. Само за да заграби властта, предизвика бунт в легионите на Антоний, тогавашния консул. Преструваше се, че изпитва симпатии към сената, но щом стана претур, заграби армията на двамата консули Хирци и Панса. А пък изобщо не е сигурно дали наистина са умрели от раните, получени в битката. Той принуди Сената да му позволи да се кандидатира за консул, макар да не отговаряше на предвидените по закон изисквания. С легионите, които трябваше да заведе при Антоний, той се упълчи срещу републиката. А едва ли някой ще одобри проскрипциите, дори триумвирите ги смятаха за необходимо зло. Наистина погубването на Касии и Брут може да се сметне като отмъщение за смъртта на баща му, но не трябва ли общото благо да се постави над личната ненавист? Той измами Помпей с привиден мир. Лепит, с фалшиво приятелство, а Антони, като му даде за жена Октавия. Наистина дълго време имаше мир, но той не беше безкръвен. Ами поражението на Вар, ами в самия Рим не загинаха ли много заговорници? Ами личният живот на Август? Отне жената на Тибери, макар да беше бременна. Ливия се оказа сурова майка за републиката и още по-сурова мащеха за императорския дом. Август избра приемника не от любов към него и не от загриженост за империята, а само защото познаваше жестокостта и надменността му. Искаше, като го сравняват с този възможно най-лош владетел, славата му да расте сред потомците едно три Така оценяваха личността и делото на Август освободените роби и враговете му. След сто години Тацит с удоволствие повтаря обвиненията на противниците му. А как ще го съдим от перспективата на изминалите 22 века? Някои обвинения, като отношението към Помпей, Лепит и Антоний, направо са фалшиви. Очевиден е и въпросът с приемника, той не е имал възможност да избира. В края на живота си Август няма на кого друг да предаде властта, освен на Тибери, опитен военачалник и добър организатор. А пътят на Октавиан към властта? Наистина той извърши много престъпления. Но не можем да го обвиняваме за това. Който се бори за власт? Той си служи и с всички средства, и в атака, и в самоотбрана, защото иначе ще загине. Такива са законите на политиката. За това пък истински характеризира човека поведението му, след като вече е взел властта. По въпросите на вътрешната политика Август като владетел е бил принципен и суров, но не се е опетнил с жестокост и не се е принизил до дребнавост. Ценял е гражданската смелост, уважавал е приятелството, не е задушавал критиката. Избягвал фалшивия външен блясък и позата, обичала простотата и непосредствеността. Имал чувство за хумор, без което дори най-честният човек може да стане непоносим. Може би най беспощаден е бил към собственото си семейство и за това сам се обрекал на жестока самотност. Консервативен по характер, той се стремял да запази всичко жизнено в римската държавна организация, но е мислил по-широко от управляващата до тогава сенаторска аристокрация. Разбирал е, че населението на провинциите представлява по-голямата част от населението на империята и за това не може да бъде третирано като безродна маса, като предмет на безнаказана експлуатация. Старал се е да осигури законност и да създаде условия за стопанско развитие във всички земи, за да може империята наистина да стане общо отечество на победители и победени. Войните, водени от императора, са били подчинени на една цел – утвърждаване на естествените граници на империята. В това отношение почти напълно успял. Военните кампании са били мъчителни и кръвопролитни за двете страни, но от гледна точка на римляните си е струвало да се понесат големи жертви. Защото благодарение на тях много следващи поколения край Средиземно море са могли да се радват на мир, ред и стабилизация. А какво е желеял Август за себе си? Не го е криял, много пъти открито го е изразявал през близо вековното си управление. Мнозина са подозирали че това са само красиви думи. Но не са били прави, защото това положително не е било съзнателно самозалъгване и суетно позиране пред другите. Струва ми се, че е прав Сенека, когато пише. В отродения си живот той се е залъгвал с сладката и фалшива отеха, че някога ще може да живее само за себе си. В едно от посланията си до Сената обещава, че дори когато се оттегли на почивка, ще го направи с достоинство, без да хвърли сянка върху вече постигнатата слава. Там намерих такива думи, наистина, полезна да обещаеш нещо, отколкото да го изпълниш. Но мечтата за този миг, който най-много желая, ме кара да се открадна малко радост от самата сладост на думите, след като не мога наистина да се порадвам на почивката едно-три-едно. Защото да спечелиш властта е трудно, но още по-трудно е да се откажеш от нея. Родословни таблици, опростени. Информация за текста. Александър КВ ето. Сейсър Зогъст. 1964 Издание Александър Кравчук Октавиан Август Преводач Ангелина Дичева Редактор Магдалена Атанасова Редактор на издателството Маргарита Владова Художник Веселин Цаков Художествен редактор Пенчо Мутавчиев. Технически редактор Станка Милчева Коректор Ана Байкушева Издание Първо Издателство на Отечествения фронт ДП, Георги Димитров Янбол. Свалено от Моята библиотека HTTP 204 W наклонена на черта си четенка О наклоне на черта Текст наклоне на черта 2660. Последна корекция. 18 декември 2012 в 19 часа и 30 минути. Едно. Всички дати, при които не е отбелязано отне, не, се отнасят към времето преди нашата ера. Б. Афт. Бек. 2. В Републиканския Рим са били избирани ежегодно двама магистрати, консули, които са имали военната власт в града и са предвождали войските по време на походи. Началникът на конницата е извънредна магистратура по време на обявена от Сената и консулите диктатура. Б. Афт. Бек. 3. Форумът на Републиканския Рим е площадът между Капитолия и Палатина, където са се събирали римските граждани, за да обсъждат обществените дела. Така се наричат и всички централни площади в античните римски градове. Б. Афт, Бек, 4, двамата прагори, избирани ежегодно, са втората по значение магистратура в Римската република. Наред със съдебните функциите са имали и военна власт. Б. Афт, Бек, 5, Римският сенат е съвет на старейшините на римските родове. Презай в Паране той има вече променен състав тъй като в него са били кооптирани римските военни магистрати след изтичането на мандата им. Те са били всъщност действащите лица в Сената, докато останалите му членове са участвали само в гласуването. Б. Be Бек. 6. Птолемей ти Филопатор е бил брат и съпруг на Клеопатра по старата египетска традиция, възприета и филинистическата династия на Птолемейте. Б. Бек. 7. Аполония тогава се намирала в провинция Илирия и оттам започнал военният римски път към Ориента през Балканския полуостров, Тънавия Егнация, Егнатиев път. Бъавт, Бек, 8, лектика, носилка, носена отроби, с която се движели града знатните римляни. Бъавт, Бек, 9, Квесторите са римски магистрати, избирани ежегодно, с финансови функции във войската. Б. Афт, Бек, 10, Апиан, Граждански войни, 2, 125-136. 6, някои подробности са взети от други източници. Б. Афт, Бек, 11, Лепит Върховен Жрец. Б. Пъра, Бек, 12, Велик Понтифекс, Тъ е Върховен Жрец. Великият Понтифекс се избирал пожизнено и имал най-важно значение сред върховните римски жреци. Една от най-важните функции на колегията на понтифексите била свързана с съставянето на римската календарна година и записа на събитията към консулските списъци. От които водят началото си римските летописи Анали. Б. Авт БЕК 13. Коническото съсловие през история Айф обединява за богателите знатни римски граждани от рубовладелческата класа които натрупали богатства благодарение на финансови операции. Лихварство и откупуване на държавните данъци в новозавоеваните земи, провинциите, дейности, с които сенаторите нямали право да се занимават. Тази финансова олигархическа вихрушка била често настроена антисенаторски, но се се изявала с сенаторите, когато били застрашени общите им класови интереси. Конниците могли да преминат много трудно в съсловието на сенаторите, нобилитета – чрез родяване или чрез заемане на висшите магистратури. Б. Афт, Бек, 14. 63 години паране, Б. Афт, Бек, 15. Тъй бил признат за пълнолетен и можел да облече бяла тога, танар. Тога кандида на кандидатите за магистрати. Б. Афт, Бек, 16. Фарсал е град в Тесалия, Гърция където през 48 година Паране е станала решителната битка между триумвирите Юлий Цезар и Гней Помпей. Войската на Помпей била обърната в бягство, а самият той потърсил убежище най-напред на остров Лесбус, а после в Египет, където бил предателски убит по нареждане на Птолемей. Б. Афт Бек 17 След битката при Тапс в провинция Африка, бившия Картаген, Сек Тунис където разгромил армията на сенаторите републиканци през 46 години Паране, Цезар празнувал 4 триумфа за победите си в Галия, Египет, Азия и Африка. Триумфът се отреждал на военачалници за спечелени победи на тримски външни врагове. Състоял се от няколко дневни тържества, които започвали с процесия, начало на която минавал в колесница триумфаторът. В тази процесия показвали военната плячка и взетите в плен вражески войски. Бър Афт, Бек, 18, Теракон, Колупия и Нови Картаген са градове посреди земноморското крайбрежие на римската провинция Испания. Бър Афт, Бек, 19, Гай Мари, 15786 години Паране, римски военачалник, спечелил победи в Игуртинската война, 107 година, над в тоните 102 година, които го направили известен сред римските популари, демократическо движение. Популарите го избирали многократно за консул и той бил техен водач в гражданската война с оптиматите на Лакорнели Сула. Бил женен за Юлия, сестра на Цезаровия баща. Б. Авт. Бек, 20, Николай от Дамаск, Животът на императора, год 2-1-5 някои подробности са почерпани от Севетонии, Животът на Божествения Август. Николай от Дамаск перифразира дневника на император Август. Бър авт, бек, 21. За това ли ги спасих, за да ме погубят? Бър авт, бек, 22. Цицерон. Загаденето, дедемно, 2223. Бър авт, бек, 23. Хирци и Виби Панса са с подвижници на Цезар и консули за 43 години Пърне, Б.А.В.Т. Бек 24. Тук Цицерон напомня за речта си срещу наместника на Сицилия, Верес, когато обвинявал за злоупотреби и произвол в ограбването на Сицилия. Това е речта, която донесла популярност на младия оратор и адвокат Цицерон. Б.А.В.Т. Бек. 25. Това е празникът на Венера Генетрикс, Та е родоначалница. Според преданието на патрицианския род на Юлиита техният родоначалник Илбил син на Венера. Тази легенда преминава в римската литература Овидий в Метаморфози и Вергилии в Ениида. Б. Афт. Бек. 26. Кампания. Плодородна област в Италия. Южно от Лациум. Б. Афт. Бек. 27. Николай Дамаски. Животът на императора 2831 години включително един фрагмент от Плини, Естествена история 2-93. Афт, Бек 28. Квинт Корнифици тогава проконсул на провинция Африка. Бр'Афт, Бек 29. Легион в Галия организиран от Цезар. Наричали го Алоде Телестовици заради особените украшения на воинските им шлемове. Б. Афт, Бек, 30 Извадки от писмата на Цицерон Ed Familiars 12.23 Ed съм Sum 16.8.11 Б. Афт, Бек, 31 Днес тивули Б. Афт, Бек, 32 Тук намесничество означава получаване на проконсулска власт, Та е върховна власт в провинциите, която могли да имат само бившите консули. Б. Афт. Бек. 33. Днес рекапо. Б. Афт. Бек. 34. Цицерон изказа Октавиан про военна власт в провинциите, тъй като не бил още консул. Б. Афт. Бек. 35. Град в Умбрия, сега с полето. Бек. 36. Писмото на Антони се цитира от Цицерон. Б. Афт. Бек. 37. Сега Кастъл Франко, Между Мутина, Модена и Бонония, Болоня. Б. Афт. Бек. 38. Писмо от Галба, Цицерон, Ед Екс, 30. Писмо до Брут, Цицерон, Brutum, 1, 3. Б. 1-3. 39. Вада Сабатия, сегава Вадо в Италианската ривиера. Б. Бек, 40. Днес Поленцо. Б. Бек, 41. Сега Изера. Б. Бек, 42. Днес Латакия, на сирийското крайбрежие. Б. Бек, 43. През 49 години пара на Юлий Цезар преминава с виските си граничната Рубикон от Галия на римска земя, започвайки гражданската война с Помпей и с думите, Зерът е хвърлен. Б. Афт, БЕК, 44. Веста е древна римска богиня на огъня и на домашното огнище. В нейния кръгъл храм служили жриците-вестителки, избирани сред най-знатните римски момичета. По време на своето жречество, били обречени на безбрачие. Нарушителките на обета били заравени живи. Б. Афт. Бек. 45. Извадки от писмата на Цицерон. Б. Бек. 46. Съдържанието на декрета за проскрипциите е предадено по Апиан, Граждански войни, 4 811. 1 и Касидион, Римски история, xlv 119. 1 Бек. 47. Касидион. Римска история. 17.7. Б. Авт. Бек. 48. В Древния Рим клиентите били обеднелите членове народа, които са поставили доброволно в зависимост и под егидата от избрания от тях знатен родов първенец, когато наричали патрон. По-късно в клиентни връзки с патрициите влизали и хора извън рода им. Патронът носел социална отговорност за своите клиенти. Многобройността на клиентите носела престиж и била манифестирана пред гражданите чрез възприятие обичай и патронът да бъде придружаван от тях при подходящите случаи. Б. Бе авт. Бек. 49. Принцепс се е наричал най-уважаваният сенатор, чието име е стояло начело на списъка на сенаторите. Не му била давана най-напред думата за реч или въпроси на заседанията. Октавия на Август, своята лицемерна политика на едноличен владетел е настоявал да го наричат принцепс, тъй е пръв между равните. Прозвището «император», давано на пълководците, той включил като първа съставка на името си след 27 години Пърна и това се възприема от наследниците на властта му. Понятието император е ново. Римските императори са били наричани принцепси до времето на Диоклетиан, който въвежда новата титла Доминус, тъй е господар. БАФТ, БЕК, 50 Погребението на държавни разноски е акт на обществена почет. БАФТ, БЕК, 51 Днес Кавала БАФТ, БЕК, 52 Днес Милано БАФТ, БЕК, 53 Последната част на раздела е перифраза на първата идилия на вергили. БАФТ, БЕК 54. Римската провинция Африка е обхващала територията на завоевания през втори в Пъра Картаген Екартаген. Бър Бек, 55. Сега Перуджа. Бър Афт, Бек, 56. Сега Палестрина. Бър Афт, Бек, 57. На август от възстановената Перузия. Бър Бек, 58. Перифразирана песен на хораци. Еподи, 16. Бър Афт, Бек, 59. Град в Киликия, Мала Азия. Бър Афт, Бек, 60. Поапиан, Граждански войни, ВИ, 6162. Бър Афт, Бек, 61. Днешният албански град Шкодра. Бър Афт, Бек, 62. Река Рона Бъл Афт, Бек, 63, Нос в кампания Бъл Афт, Бек, 64, Похораци, Сатири, Ай, 6 Бъл Афт, Бек, 65, Остров в Адриатическо море, сега Корфо Бъл Афт, Бек, 66, Днес Се Оренто Бек, 67, днес носемилацо. и милацо. Б Бек, 68, днес Тормина. Бър Бек, 69, Диодор Сицилийски, историческа библиотека Ай-27. Б Бек, 70, зад Динарските алпи, в днешна Югославия в планинските масиви Голяма и Малка капела. БАФТ, БЕК, 71, сега 30. БАФТ, БЕК, 72, през 35 година ПРНЕ, БАФТ, БЕК, 73, сега Сейсък. БАФТ, БЕК, 74, 35 година ПРНЕ, БАФТ, БЕК, 75, населявали са приблизително същите земи? които влизат в днешна Далмация. Бър Бек, 76 В полите на планината, която и до днес се нарича промина, 1148 ма. Бър Бек, 77 33 година Пъръне, Бър Афт, Бек, 78 Населявали са по всяка вероятност земите край Горна Босна. Бър Бек 79. Предадено според Апиан, Войните филирия, 5 2 8, 2 Бър Бек, 80, Касидион. Римски Римска история. Бър Афт, Бек, 81, Писмото на Антони е цитирано от Светони. Бър Афт, Бек, 82, Остров Фионийско море. Бър Афт, Бек. 83. Хораци. Песни. Втори. 3. Б. Пъра. Бек. 84. Касидион. История на Рим. Плутарх. Животът на Антони. Б. Пъра. Бек. 85. Тук авторът не е съвсем прав. Вратите на Янус са затворени не защото в цялата държава цари мир, а защото няма римски граждани извън държавата, те е на война. В този смисъл и самия тук Тавия на август се хвали в анкирския надпис, че е затворил даже два пъти вратите на храма. В останалото време римската държава е била непрекъснато на бойна нога. Б. Афт Бек 86 50 дъщери на Данай. Б. П. Бек 87. Дъщеря на Тантал, съпруга на Амфион, превърната в камък, а 14 и кратко деца били убити понеже обиди лалъто на майката на Полон. Бър Бек, 88, проперции, песни, 2 34. Бър Афт, 89, моментън серънъм, целият текст на автора е по този паметник. Бър Бек, 90, моментън сърнъм, 34. Бър Бек. 91. Става дума за събитията през август 43 година. Б. Бек. 92. Макруби. Сатурнали. Ай. 12. 36. Б. Бек. 93. Надпис на арката Фаримин. Корпусен на Свет Планетан. 11. 365. بعد, бек. 94. Сега Андалусия. Б. Пъра. Бек. 95. Те августов трофей. Сега Латюрби. Б. Афт. Бек. 96. Днес проходът Сан Бернар и масивът Монблан. Б. Афт. Бек. 97. Сега Иврея. Б. Афт. Бек. 98. Сега Суза. Б. Афт. Бек, 99, Пострабон. География, 16, 4, 2, 2, 2 4. Бър Бек, 100, епиграма на Кринагор в ентол 2, 3. 6, 184. Бър авт, Бек, 101, Моментумен Съренум. Бър авт, Бек, 102, Хораци, Песни, Ай. Бафт, бек, 103, вергили, енида 6080. Бафт, бек, 104. Писмото до вини в хораци. Писма ай 13. Бърафт Бек 105. Хораци. Видения на славата, песни трети, 30. Бевт Бек. 106. Фортуна – римската богиня на съдбата Епитетът редукс означава, че е чествана като богиня на благополучното завръщане. Б. Авт, бек, 107. Донат – вита върдла Б. бек, 108. Столетните или и наречените от римляните секуларни тържества обикновено са организирали на всеки 110 а не 100 години, от 509 година Пъра на е нататък. Б. Афт. Бек. 109. Най-добрият. Най-великият. Б. Be Пъра. Бек. 110. За сибилините предсказания. Флитън Тинфрува. 91. За протокола от римските празненства. Корпус Септональдъон. 6. 32323. За песента на момчетата и момичетата. Хораций. Сенен Сесари Б. Афт Бек 111 Днес Лион Б. Афт Бек 112 Призив към август да се върне Хораци Песни 65 5 Б. Афт Бек 113 За характеристиката на Талабиен Сенека Старши Контроверзии Екс Въведение 4 8. Бър Авт, Бек, 114. За периодизацията на историята на Рим според Сенека Старши, Лактанций, 9 на Либри, 7, 15, 14. Бър Авт, Бек, 115. Става дума за халевата комета. Бър Бек, 116. Писмо на Август Дугай, в гели, накт си, 15, 7. 231 Бър Афт Бек 117 Сега Марсилия Бър Афт Бек 118 Корпасен Слепто на 11 1421 Бър Афт Бек 119 4 години от НЕ Бър Бек 120 Перифраза на избрани откъси от Велей Римски история 2-103104 Бр Авт, Бек 121, сега Петронел, на изток от Виена. Бр Бек 122, сега Триест. Бр Бек 123, днес войника в Йогославия, близо до Любляна. Бр Бек 124. Писмото е цитирано по Съветони, Животът на Тибери, 21. Бър Афт, Бек, 125. 43 години Пърне, когато са загинали двамата военачалници на Цезар Хирци и Панса. Бър Афт, Бек, 126. Сега Тюстенджа, Констанца, в Румъния. Бър авт, Бек, 127. Перифраза на елегията на Овидии, 304, 10. Б. Авт Бек, 128. Един човешки живот, 33-1 33.1.2 години. Тук епохата на август. Б. Пъра, Бек, 129. Възпроизведено възоснова на Светони, животът на август, 100-101. Тацит, История, Ай, 7-9. Касидион, Римск История, Ай, 6, 3133. Афт, Бек, 130, Потъцит, История, Ай, 910. Бър Афт, Бек, 131, Сенека, Диалози, X, 4. Бър Афт, Бек, FB2 Document Info, Document ID. HTTP двоеточие, double на черта, точка, ANFO черта, текст на черта, 26680. Document version, 0,1. Document create sundate, 201-12-199 часа, 53 минути и 11 секунди. Created using Malibs FB2FB2 converter software. Document authors, неизвестен автор. Document history, 0,1. 2012 12 18. 19 часа 30 минути 9 секунди. Добавене. About Disbok was generated by Lord Керронс в Converter version 10500. Та книга създана при помощ и конвертера FB2P версия едно 0500, написано го Лорд Кайра. Http двоеточия дабъл наклонена черта wwwfb 2 pubnet https с двоеточия двойна наклонена черта код.google.com наклонена черта пи наклонена черта FB2 и PLB.